Kapitel 1 Das Problem an tollen Sachen ist, dass sie sich oft als schreckliche Ereignisse verkleiden. Es wäre doch schön, wenn uns bei jeder üblen Erfahrung jemand auf die Schulter tippen und erklären würde: Keine Sorge, das ist es wirklich wert. Im Moment kommt es dir zwar furchtbar vor, aber ich verspreche dir, dass am Ende alles gut wird. Das wäre echt nützlich. Leider läuft das so aber nicht. Und deshalb quälen wir uns oft viel zu lange mit Dingen herum, die uns gar nicht glücklich machen. Oder wir geben viel zu schnell bei einer Sache auf, die am Ende vielleicht doch gelingen würde. Meistens kann man nur schwer unterscheiden, um welche der beiden Möglichkeiten es sich denn nun handelt. Das Leben vorwärts zu leben, ist manchmal wirklich nervig. Das ging zumindest Nina durch den Kopf. Nina Redmond, 29, mahnte sich selbst, bloß nicht in der Öffentlichkeit zu weinen. Falls du dir je gut zuzureden versucht hast, weißt du ja sicher, dass das meistens nicht gut klappt. Aber sie war hier schließlich bei der Arbeit verdammt. An seinem Arbeitsplatz sollte man nicht heulen. Sie fragte sich, ob andere es vielleicht trotzdem taten. Dann überlegte sie, ob es womöglich sogar alle taten, selbst Kathy Neeson mit ihren unbeweglichen, zu blonden Haaren, Dem dünnen Mund und ihren Tabellenkalkulationen. Die stand in diesem Moment mit verschränkten Armen in einer Ecke und betrachtete mit finsterem Blick den Raum. Kathy hatte dem kleinen Team, dem Nina angehörte, gerade eine mit Fachjargon gespickte Rede über die allgemeinen Kürzungen gehalten. An Sparpolitik müsse man sich eben gewöhnen und Birmingham könne sich einfach nicht mehr all seine Büchereien leisten. Nein, dachte Nina jetzt. Vermutlich weinte Kathy eher nicht. In manchen Menschen steckte eben nicht eine einzige Träne. Nina dachte mit einem Kloß im Hals daran, dass sie doch bloß eine ganz kleine Bücherei waren. Am Dienstag und Donnerstag gab es dort vormittags eine Vorlesestunde für Kinder, am Mittwochnachmittag machten sie früh zu. Die Bücherei befand sich in einem etwas heruntergekommenen, altmodischen Gebäude mit schäbigem Linoleumfußboden, in dem es manchmal leicht muffig roch, das stimmte wohl. Und die große, tropfende Heizung brauchte morgens eine Weile, um in die Gänge zu kommen, woraufhin sie augenblicklich zu warm wurde. Das brachte Gerüche in Wallung, vor allem den ganz eigenen Mief vom alten Charlie Evans, der immer kam, um im Warmen ganz langsam den Morning Star von vorne bis hinten zu lesen. Nina fragte sich, wo die Charlie Evans dieser Welt denn nun hin sollten. Kathy Neeson erklärte, dass man das Büchereiangebot im Zentrum der Stadt bündeln wollte. Dort würde ein Hub intersensorischer Erfahrungen entstehen, was auch immer das sein mochte, mit multimedialem Erlebnisbereich und einem Kaffee. Aber leider lag die Innenstadt für ihre Kunden mit Kinderwagen oder im fortgeschrittenen Alter mindestens zwei Busreisen zu weit entfernt. Das Grundstück des freundlichen, schäbigen kleinen Büchereigebäudes mit Giebeldach würde verkauft werden, und es würden darauf Managerwohnungen entstehen, die für jemanden mit dem Gehalt eines Bibliothekars unerschwinglich wären. Nina Redmond, 29, war ein Bücherwurm mit langem, wirrem Haar, in Kastanienbraun und heller Haut mit ein paar Sommersprossen hier und da. Ihre Schüchternheit war derart ausgeprägt, dass sie oft in den unpassendsten Momenten rot wurde oder am liebsten in Tränen ausgebrochen wäre. Und nun hatte sie das Gefühl, dass man sie in eine Welt hinausschickte, in der ein rauer Wind wehte und wo sich auf einmal viele erwerbslose Bibliothekare zugleich auf dem Arbeitsmarkt tummelten. Also? beendete Kathy Neeson ihre Ansprache. Sie können quasi sofort damit anfangen, die Bücher zusammenzupacken. Bücher sprach sie aus, als fände sie das Wort angesichts ihrer glänzenden Vision des neuen Multimedia-Angebots irgendwie geschmacklos. All diese schmuddeligen, sperrigen Dinger. Mit bangem Herzen und geröteten Augen schleppte sich Nina ins Hinterzimmer, wo die anderen zum Glück ähnlich mitgenommen aussahen. Ihre Kollegin Rita O'Leary hätte eigentlich schon vor gut zehn Jahren in den Ruhestand gehen sollen. In ihrem Alter konnte sie die Zahlen der Dewey-Dezimalklassifikation nicht mehr so gut lesen und sortierte die Bücher mehr oder weniger nach Gutdünken ein. Darüber hatten aber immer alle gern hinweggesehen, weil sie den Kunden gegenüber so herzlich war. Nun brach Rita in Tränen aus und Nina konnte einen Moment ihre eigene Traurigkeit vergessen, als sie die ältere Kollegin tröstete. Viel zu schnell wurde ein Ausverkauf organisiert, bei dem die meisten der Leser ihre alten Lieblingsbücher aus der Zehn-Pence-Kiste durchblätterten und die schicken Neuanschaffungen links liegen ließen. Im Laufe der nächsten Tage sollten die Angestellten eigentlich die restlichen Bücher zusammenpacken und zur Zentralbibliothek schicken. Griffins normalerweise schon so mürrische Miene war dabei noch finsterer als sonst. Ninas Kollege trug einen langen, unangenehm dünnen Bart und zeigte sich den Menschen gegenüber herablassend, die seine literarischen Vorlieben nicht teilten. Da er nur wenig bekannte, längst vergriffene Romane aus den 1950ern über frustrierte junge Trinker in Fitzrovia mochte, hatte er häufig Gelegenheit, seine Attitüde zu perfektionieren. Na ja. »Wenigstens finden all die Bücher in der neuen großen Einrichtung in der Innenstadt ein schönes Zuhause«, sagte Nina zu ihm. Sie brachte es nicht einmal über sich, Medienzentrum zu sagen. Griffin schnaubte. »Hast du die Pläne denn nicht gesehen? Kaffee, Computer, DVDs, Pflanzen, Verwaltungsbüros und dann die Mitarbeiter, die Kosten-Nutzen-Analysen anfertigen und Arbeitslose schikanieren. Ach, entschuldige.« Achtsamkeitsworkshops anbieten. Im ganzen verdammten Gebäude ist kein einziger Bereich für Bücher vorgesehen. Er deutete auf die Dutzende von Kisten. Die sind nur noch Müll. Wahrscheinlich werden die zu Straßenbelag verarbeitet. Du hast heute Morgen aber keine besonders gute Laune, oder, Griffin? Könnten Sie beide hier vielleicht ein bisschen Gas geben, drängte nun eine hektisch hereinstürmende Durch das winzige Budget hatten sie die Lieferwagen nur für einen einzigen Tag mieten können und würden ernsthafte Probleme bekommen, wenn sie nicht rechtzeitig alles einluden. Jawoll, zischte Griffin mit leiser Stimme militärisch, während Cathy mit ihrem stets unbeweglichen, blonden Bob wieder nach draußen eilte. Gott, ich kann nicht fassen, wie bösartig diese Frau ist. Aber Nina hörte schon gar nicht mehr hin. Stattdessen betrachtete sie verzweifelt die Tausende von Büchern um sie herum, die mit ihren wunderschönen Covern und den optimistischen Klappentexten so hoffnungsfroh wirkten. Der Gedanke, dass auch nur ein einziges davon auf der Müllkippe landen könnte, brach ihr das Herz. Das waren doch schließlich Bücher. Für Nina war das so, als würde man ein Tierheim schließen. Und sie würden heute auf keinen Fall alles wegschaffen können, egal wie Kathy Neeson sich das vorstellte. Aus diesem Grund war Ninas Auto, ein Mini-Metro, bis oben hin mit Büchern vollgeladen, als sie sechs Stunden später vor der Haustür des kleinen Häuschens parkte, in dem sie mit ihrer Mitbewohnerin lebte. »Auf keinen Fall!« versetzte Sorinda, als sie an die Tür kam und die Arme vor ihrem ziemlich beeindruckenden Busen verschränkte. Sie hatte eine grimmige Miene aufgesetzt, die sie von ihrer Mutter, einer Polizeikommissarin, geerbt hatte. Bei Nina wendete sie diesen Gesichtsausdruck oft an. Die kommen mir nicht ins Haus, ausgeschlossen. Es ist ja nur, ich meine, die sind schließlich in makellosem Zustand. Darum geht es doch gar nicht, wandte Sorinda ein. Und schau mich jetzt nicht so an, als würde ich hier gerade Waisenkinder verstoßen. Na ja. »In gewisser Hinsicht«, sagte Nina und versuchte nicht allzu flehentlich zu gucken. »Ich hab's dir schon mal gesagt, Nina, das halten die Balken im Haus nicht aus.« Nina wohnte seit ihrem Umzug von Chester nach Edgbaston vor vier Jahren zusammen mit Sarinda in einem winzigen Reihenhaus. Sie hatten einander vorher nicht gekannt. und deshalb die wunderbare Gelegenheit gehabt, befreundete Mitbewohnerinnen zu werden, statt Freundinnen zu sein, die sich durchs Zusammenleben zerstreiten würden. Nina machte sich ständig Sorgen, dass Sorinda irgendwann einen festen Freund finden würde, der dann zu ihr ziehen wollte, oder dass sie sich gemeinsam etwas Neues suchen würden. Doch trotz ihrer vielen Verehrer war dies bislang nicht geschehen, was wirklich ein Segen war. Surinda wies Nina gern darauf hin, dass sie ja nicht die Einzige war, der so etwas passieren könnte, aber wegen Ninas lähmender Schüchternheit und ihres ziemlich einsamen Hobbys, des Lesens, waren sie sich ziemlich sicher, dass es wohl bei Surinda als erstes soweit sein würde. Nina war immer die Stille gewesen, die im Hintergrund blieb und die Dinge durch die Linse ihrer geliebten Romane betrachtete. Nach einem weiteren unbehaglichen Abend im Kreise der unbeholfenen Freunde von Zurindas neuster Männerbekanntschaft, dachte Nina, dass sie einfach noch nie jemandem wie den Helden aus ihren geliebten Büchern begegnet war. Einem Mr. Darcy oder Heathcliff oder vielleicht sogar einem Christian Grey, wenn ihr gerade der Sinn danach stand. Die aufgeregten jungen Männer mit feuchten Händen, bei denen ihr nie irgendetwas Witziges oder Geistreiches einfiel, konnten da einfach nicht mithalten. Sie marschierten nicht finster und wutentbrannt über Moor in Yorkshire. Sie schlugen keinen Tanz in der Brunnenhalle aus, obwohl sie doch in Wirklichkeit schon ihr Leben lang für die verschmähte Tanzpartnerin schwärmten. Sie betranken sich einfach nur wie Griffin bei der Weihnachtsfeier und versuchten dann, mit einem Zungenkuss bei ihr durchzukommen, während sie die Beziehung zu ihrer Freundin als gar nicht so verbindlich hinstellten. Egal. Jetzt schäumte Sorinda jedenfalls vor Wut, und das Schlimmste an der Sache war, dass sie recht hatte. Für mehr Bücher war im Haus einfach kein Platz, weil schon überall welche standen und lagen. Im Eingangsbereich, auf der Treppe und in Ninas Zimmer, das bis in den letzten Winkel vollgestopft war. Auch im Wohnzimmer waren etliche säuberlich aufgereiht, Ebenso auf der Toilette, nur für alle Fälle. Nina hatte in einer Krise immer gern Betty und ihre Schwestern in Reichweite. Ich kann die doch nicht draußen in der Kälte lassen, bettelte sie nun. Nina, das ist bloß ein Haufen totes Holz und zum Teil mieft es ganz schön. Aber... Sorindas Gesichtsausdruck blieb hart, als sie ihrer Mitbewohnerin streng in die Augen sah. »Nina, das reicht jetzt. Die Sache gerät gerade langsam außer Kontrolle. Und wenn ihr in der Bücherei noch eine ganze Woche mit Zusammenräumen beschäftigt seid, wird es nur noch schlimmer.« Zornentbrannt baute sich Sorinda im Vorgarten vor Nina auf. »Nein«, sagte sie wieder und wurde jetzt laut. »Dieses Mal lasse ich mich nicht erweichen.« Nina spürte, wie sie zu zittern begann. Sie standen kurz vor einer ernsthaften Auseinandersetzung, Und sie konnte Streit und jegliche Art von Konfrontation einfach nicht ertragen. Was Sorinda natürlich wusste. Bitte, sagte Nina wieder. Sorinda reckte die Hände in die Luft. Gott, ich komme mir vor, als würde ich einen Welpen treten. Sag mal, um eine neue Arbeit hast du dich auch noch nicht bemüht, oder? Nein, du rollst dich einfach auf die Seite und stellst dich tot. Außerdem. flüsterte Nina und fixierte die Gehwegplatten, als die Tür zufiel. Habe ich heute Morgen meinen Hausschlüssel vergessen? Ich glaube, wir haben uns ausgesperrt. Surinda starrte Nina wütend an. Nachdem ihr Kommissarinnengesicht seine Schuldigkeit getan hatte, brach sie aber in Gelächter aus. Dann schlenderten sie zu einem netten kleinen Pub an der nächsten Straßenecke, in dem es heute ausnahmsweise mal nicht proppenvoll war, und suchten sich einen gemütlichen Tisch. Surrender bestellte eine Flasche Wein, die Nina misstrauisch beäugte. Wein war normalerweise kein gutes Zeichen und der Auslöser für ein »Was mit Nina nicht stimmt« Gespräch, das meistens nach dem zweiten Glas losging. Aber so ein Dasein wie ihres war doch in Ordnung, oder nicht? Es war schließlich okay, Bücher zu lieben und seine Arbeit zu mögen und sein Leben so zu führen. Ein nettes, gemütliches, kleines Leben mit einer Routine, das bislang niemanden gestört hatte. »Nein«, sagte Sorinda nach dem zweiten Glas und stellte es seufzend auf den Tisch. Nina richtete sich aufs Zuhören ein und setzte eine leidgeprüfte Miene auf. Sorinda arbeitete bei einer Importfirma für Schmuck im Büro, wo sie die Buchhaltung machte und die Diamantenhändler an der kurzen Leine hielt. Sie war großartig in ihrem Job und alle hatten Angst vor ihr. Sowohl ihr Händchen fürs Administrative als auch ihr geschickt eingefädeltes, häufiges Fehlen waren legendär. Es reicht einfach nicht, oder, Nins? Nina konzentrierte sich auf ihr Glas und wünschte wirklich nicht, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Was hat denn der Berufsberater gesagt? Er hat gesagt dass es nach den Kürzungen eben nicht mehr viele Stellen für Bibliothekare gibt. Man wird vor allem Ehrenamtliche einsetzen. Surinda gab ein schnaubendes Geräusch von sich. Und wo sollst du hin? Nina zuckte mit den Achseln. Im neuen Medienhub gibt es wahrscheinlich Stellen für Informationsvermittler, aber dafür müsste ich an einem Kurs für Teambuilding teilnehmen und mich dann neu bewerben. An einem Kurs für Teambuilding? Ja. Du? Sorinda lachte. Und hast du dich dafür angemeldet? Nina schüttelte den Kopf. Aber Griffin macht damit. Und dir wird wohl auch nichts anderes übrig bleiben. Nina seufzte schwer. Vermutlich nicht. Du verlierst deine Stelle, Nina. Du wirst arbeitslos. Den ganzen Nachmittag herumzugammeln und Georgette Heyer zu lesen, wird daran auch nichts ändern, oder? Nina schüttelte den Kopf. Also reiß dich jetzt mal zusammen. Wenn ich das mache, dürfen die Bücher dann ins Haus? Nein. Kapitel 2 Am Tag des Teambuilding-Kurses war Nina aufgeregt, weil sie keine Ahnung hatte, was sie dort erwartete. Außerdem war ihr Auto ja immer noch bis das Dach voll mit Büchern. Auch Griffin nahm an dem Kurs teil und hatte ganz lässig die Beine übergeschlagen, so als wollte er sich als der entspannteste Typ aller Zeiten präsentieren. Das klappte allerdings nicht besonders gut. Sein Pferdeschwanz baumelte schlapp über sein leicht ergrautes T-Shirt und seine Brille war schmierig. Diese Kursteilnehmer-Pappnasen, flüsterte er Nina zu, um sie aufzuheitern. Das half aber nicht. Danach fühlte sie sich nur noch übler und zupfte nervös an ihrer Blümchenbluse herum. Draußen war der Frühling so bewegt wie ein auf den Wellen hüpfendes Boot. Regenschauer und Sonnenschein wechselten einander ab. Surrender hatte recht. Es war wirklich an der Zeit, dass sich Nina am Riemen riss. Aber manchmal kam es ihr ebenso vor, als sei die Welt einfach nicht für Leute wie sie gemacht. Selbstbewusste, charismatische Menschen wie Sorinda konnten das nicht verstehen. Wer nicht extrovertiert war, sich nicht dauernd in den Mittelpunkt drängte, keine Selfies postete, nicht ständig redete und nach Aufmerksamkeit verlangte, wurde schlicht übersehen. Und normalerweise war es Nina ja ganz recht, wenn andere geradewegs durch sie hindurchguckten. Doch jetzt wurde ihr klar, dass sie Gefahr lief, sich selbst zu übersehen. Was auch immer sie versuchte, wie viele Romane sie auch rettete, ihre Bücherei würde schließen. Ihren Arbeitsplatz würde es nicht mehr geben. Und es ging ja nicht einfach nur darum, irgendwo einen neuen zu finden. Da überall Bibliothekare arbeitslos wurden, würden sich auf jede neue Stelle 30 Kandidaten bewerben. Das war so wie bei Schreibmaschinenreparateuren oder Herstellern von Faxgeräten. Mit nur 29 fühlte sich Nina fast schon überflüssig, den Anforderungen des Lebens nicht mehr gewachsen. Sie hatte sich für den Kurs mit ihren Kollegen und den Mitarbeitern der beiden anderen schließenden Büchereien der Region im hinteren Saal des Gebäudes zusammengefunden. Es wurde viel gemurmelt und geklagt über die verdammte Regierung und darüber, wie ätzend alles war. Begriffen die Menschen denn nicht? War ihnen gar nicht bewusst, was Büchereien alles für die Allgemeinheit taten? Nina glaubte eher, dass sie es sehr wohl wussten, sich aber einfach nicht darum scherten. Nun sprang ein junger Mann auf das kleine Podium vorne und rief zur Begrüßung, »Hey«. Er trug Jeans und ein rosafarbenes Hemd mit offenem Kragen. »Hallo alle zusammen«, rief der junge Mann. Er gehörte zu diesen Leuten, bei denen der Tonfall am Ende immer hochging. Deshalb klang bei ihm jeder Satz wie eine Frage. Also, ich weiß, dass die Situation hier nicht ideal ist. Ach was, schnaubte Griffin. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns am Ende des Tages alle super verstehen werden, wenn wir unseren Teamgeist und unser Selbstbewusstsein gestärkt haben, ja? Griffin schnaubte wieder. Nina lehnte sich jedoch ein wenig vor. Ihr Selbstbewusstsein stärken? Das könnte wirklich nicht schaden. Inzwischen war etwa eine Stunde verstrichen und sie waren mit Spielen zur Vertrauensbildung beschäftigt. Damit sollten sie den Glauben an irgendetwas zurückerlangen, obwohl sie doch später alle im Kampf um die verbleibenden Stellen gegeneinander antreten würden. Nina war mit verbundenen Augen durch den Raum gelaufen und hatte sich dabei nur von den Stimmen der anderen leiten lassen. Der junge Kursleiter, der sich ihnen als Mango vorgestellt hatte, war wirklich sehr motivierend. »Sie müssen die Vorstellung aufgeben, dass Sie manche Dinge einfach nicht können«, rief er. »Ach«, seufzte Griffin. Nina hingegen schaute Mango an. »War an der Sache vielleicht doch was dran?« »Man kann alles schaffen, man muss es nur versuchen.« »Oh, gut.« »Dann stoße ich am besten zum Olympischen Tauchteam dazu,« lautete Griffins Antwort darauf. Mango lächelte unbeirrbar. Dann zog er eins seiner Hosenbeine hoch und der ganze Raum keuchte hörbar auf, als darunter eine Kunststoffprothese zum Vorschein kam. »Ich würde es zumindest versuchen,« sagte er. »Na los, was würden Sie wirklich gern tun?« »Eine Abteilung für Medientechnik leiten,« antwortete Griffin rasch. Nina wusste, dass er Mango für einen Spitzel der Büchereileute hielt. Mango nickte bloß. Machen wir es doch einfach so, dass jeder etwas dazu sagt, schlug er vor. Seien Sie ehrlich, hier gibt es keine Spione. Nina sank auf ihrem Stuhl in sich zusammen. In der Öffentlichkeit zu sprechen war für sie eine Qual. Ein grantiger Mann, den sie nicht kannte, meldete sich ganz hinten im Raum. »Ich wollte eigentlich immer gern mit Tieren arbeiten«, erklärte er. »Draußen in der freien Wildbahn. Sie beobachten und katalogisieren. Wissen Sie, was ich meine?« »Das klingt ja super«, sagte Mango, und es hörte sich an, als meine er es auch so. »Toll! Kommen Sie doch mal nach vorne!« In Nina zog sich alles zusammen, als sie sich rund um einen Tisch aufstellen mussten, den der Mann nun erklomm. um sich fallen zu lassen und von der Gruppe aufgefangen zu werden. »Ich träume schon lange davon, Maskenbildnerin beim Film zu werden,« verriet nun eine junge Rezeptionistin aus der Zentrale. »Die großen Stars zu schminken und so.« Mango nickte, sie trat vor und ließ sich ebenfalls fallen. Nina konnte nicht fassen, wie problemlos sich alle darauf einließen. »Es wurden noch weitere Ideen vorgebracht,« die mit vielen Nicken und dem einen oder anderen Applaus vom Rest der Gruppe bedacht wurden. Selbst Griffin nahm seine erste Antwort zurück und murmelte, dass er eigentlich gern Comics zeichnen würde. Nina hingegen sagte nichts, obwohl es hinter ihrer Stirn fieberhaft arbeitete. Schließlich wurde ihr klar, dass Mango sie anstarrte. »Ja?« »Na los, Sie sind die Letzte. Verraten Sie uns bitte, was Sie gern tun würden.« Und seien Sie ehrlich. Widerwillig schob sich Nina in Richtung Tisch. Darüber habe ich eigentlich noch nie nachgedacht. Und ob Sie das haben, widersprach Mango. Wie jeder andere auch. Es klingt aber ganz schön albern, vor allem unter den gegebenen Umständen. Wir lassen uns gerade rückwärts vom Tisch fallen, wandte er ein. Albern ist hier gar nichts. Als Nina auf den Tisch kletterte, sah der Rest der Gruppe sie erwartungsvoll an. Ihr Mund war ganz trocken, und plötzlich hatte sie einen Blackout. »Naja«, sagte sie und spürte, wie ihre Wangen zu brennen begannen. Sie schluckte schmerzhaft. »Also, ich meine, tja, ich habe immer schon, immer schon davon geträumt, eines Tages meine eigene Buchhandlung zu führen. Nur eine ganz kleine.« Es herrschte kurz Schweigen und dann erklangen von überall her Stimmen. »Ich auch!« »Oh ja! Das klingt einfach wunderbar!« »Schließen Sie die Augen«, bat Mango behutsam. In diesem Moment kniff Nina die Augen ganz fest zu, lehnte sich zurück und fiel in wartende Arme, die sie auffingen und dann vorsichtig auf dem Boden absetzten. Und als Nina die Augen wieder aufschlug, fragte sie sich. In der Pause nahm Mango Nina beiseite, um mit ihr über ihren Traum zu sprechen. Nina erklärte ihm, dass sie sich Dingen wie Betriebskosten oder Lagerbeständen oder Angestellten oder all den anderen großen Verpflichtungen, die ein Geschäft eben mit sich brachte, nicht gewachsen fühle. Er nickte sanft. Als sie ihm gestand, dass sie genug Bücher für einen ganzen Laden in ihrem Auto zwischenlagerte, lachte er und hob eine Hand. »Wissen Sie«, sagte er, »man braucht für so etwas nicht unbedingt einen festen Standort.« »Wie meinen Sie das?« »Na ja, statt ein Ladenlokal zu mieten, das ja entsprechende Kosten mit sich bringt, könnten Sie doch etwas anderes probieren.« Er zeigte ihr Fotos auf der Website einer Frau, die eine Buchhandlung auf einem Frachtkahn führte. Davon hatte Nina schon gehört und seufzte neidisch. Es muss auch nicht unbedingt ein Schiff sein, fügte er hinzu. Ich kannte mal eine Frau, die in Cornwall eine Bäckerei in einem Lieferwagen eröffnet hat. Eine ganze Bäckerei? Eine ganze Bäckerei. Die Leute sind meilenweit dafür gefahren. Nina sah ihn skeptisch an. »Ein Lieferwagen?« »Warum nicht? Haben Sie denn den Führerschein?« »Ja.« »So einen Wagen könnte man doch hübsch herrichten, meinen Sie nicht?« Nina erwähnte an dieser Stelle nicht, dass sie ewig gebraucht hatte, um zu lernen, wie man im Rückwärtsgang wendete. Mangos überschwänglicher Enthusiasmus war so allumfassend, dass es leichter schien, dem jungen Mann einfach zuzustimmen. »Ein Laden?« Griffin musste natürlich wieder stänkern. Eine Buchhandlung? Ja, bist du denn verrückt? Nina zuckte mit den Achseln. Ich weiß auch nicht, sagte sie. Ich könnte doch deine Comics bei mir verkaufen. Sie fühlte sich immer noch seltsam inspiriert. Nun zeigte sie Griffin eine Anzeige, die sie während der Pause mit Hilfe des begeisterten Mango gefunden hatte. Schau dir das mal an. Was ist das? Ein Lieferwagen. Oh, ein Lieferwagen, rief Griffin übertrieben sarkastisch aus. Ich weiß wirklich nicht, was du von mir hören willst. Na, zum Beispiel, wow, Nina, das ist ja toll. Wer hätte gedacht, dass du dein Leben in die Hand nehmen und dir sowas einfallen lassen würdest? Hat dir dieser Mango etwa den Kopf verdreht? Nein, Griffin, der ist doch nur ein Kind. Aber mir gefällt seine Einstellung. Das verstehe ich nicht, murmelte Griffin. Ein Lieferwagen. Ich dachte, du wolltest eine Buchhandlung eröffnen. Das will ich auch, fuhr Nina fort. Aber ein Ladenlokal kann ich mir ja wohl nicht leisten, oder? Nein, sagte Griffin. Du wärst als Kreditnehmer ein viel zu großes Risiko für jede Bank. Schließlich hast du überhaupt keine Erfahrung darin, ein Geschäft zu leiten. Stimmt, nickte Nina. Aber dafür weiß ich alles über Bücher, oder? Griffin sah sie an. Ja, musste er widerwillig zugeben. Was Bücher angeht, bist du ziemlich gut. Und ich kriege doch eine Abfindung, sagte Nina. Außerdem könnte ich den Mini-Metro verkaufen. Ich meine, ich könnte, ich könnte mir einen Lieferwagen leisten. So gerade eben. Und Ware habe ich schließlich genug. Hier aus der Bücherei und, naja, eben aus meinem Leben. Bei mir stehen ja überall Bücher rum. Mit denen könnte ich den Wagen erst einmal voll machen und dann gucken, wie es weitergeht. »Du hast wirklich zu viele Bücher«, seufzte Griffin. »Ich hätte ja nie gedacht, dass ich das mal über jemanden sagen würde.« »Also«, murmelte Nina, »wenn ich den Warenbestand schon habe und dazu noch einen Lieferwagen.« »Ja?« »Ich meine, warum sollte ich damit dann nicht durch die Gegend fahren und die Bücher verkaufen?« So langsam steigerte sie sich da richtig hinein und spürte ein aufgeregtes Kribbeln in der Brust. Warum denn nicht? Wieso sollten alle anderen ihre Träume verwirklichen dürfen, nur sie nicht? Wo denn, etwa in Edgebursten? Nein, es müsste irgendwo sein, wo das Parken nicht so streng geregelt ist, überlegte Nina. Also nirgendwo. Irgendwo, wo ich nicht störe, wo ich einfach meine Bücher verkaufen darf. »Ich glaube nicht, dass das so funktioniert«, wandte Griffin ein. »Das wäre wie bei Bauernmärkten, wo die Händler einmal die Woche ihre Ware anbieten.« »Du willst also nur einmal die Woche arbeiten und dich den Rest der Zeit um deine Bücherplantage kümmern?«, fragte Griffin. »Jetzt hör schon auf, mir die Sache schlecht zu reden«, schimpfte Nina. »Ich bin doch nur realistisch.« Soll ich jetzt etwa sagen? Klar, Nina, pfeif auf die Möglichkeit einer neuen Anstellung und lass mit fast dreißig alles stehen und liegen, um einem Traum hinterher zu jagen. Dann wäre ich dir wohl kein guter Freund. Hm, machte Nina, der er damit ziemlich den Wind aus den Segeln genommen hatte. Ich meine, fuhr Griffin fort, du bist nicht gerade ein risikofreudiger Mensch. In den vier Jahren, die ich dich nun kenne, bist du kein einziges Mal zu spät aus der Mittagspause zurückgekommen. Du hast nie irgendeinen Änderungsvorschlag für die Mitarbeiter eingebracht oder dich über irgendetwas beschwert. Bist niemals während eines Feueralarms einen Kaffee trinken gegangen? Nichts. Du bist die kleine, missperfekte Angestellte. Die kleine, missideale Bibliothekarin. Und jetzt willst du dir einen Lieferwagen kaufen und damit draußen in der freien Wildbahn Bücher verkaufen, um damit dein Geld zu verdienen? Klingt das denn so verrückt? fragte Nina. Ja, sagte Griffin. Hm, kam es wieder von Nina. Und was hast du vor? Dich bei Illustratoren und in Comicläden und so vorstellen? Ein Moment wirkte Griffin verlegen. Oh, hauchte er. Du liebe Güte, nein, natürlich nicht. Ich werde mich vermutlich einfach um eine der neuen Stellen bewerben. Du weißt schon, der Sicherheit wegen. Als Wissensvermittler. Nina nickte traurig. Ja, ich wohl auch. Mit dir als Konkurrentin werde ich die Stelle sicher nicht kriegen. Jetzt sei nicht albern, natürlich wirst du das, wandte Nina ein und konzentrierte sich peinlich berührt auf die Anzeige. Dieser Wagen steht bestimmt sonst wo. Griffin beugte sich über die Annonce und brach dann in schallendes Gelächter aus. Nina, den kriegst du sowieso nicht. Warum denn nicht? »Das ist der, den ich will«, sie verbesserte sich. »Das ist der, den ich gewollt hätte.« Er war blau, geräumig und altmodisch, mit großen Scheinwerfern. Er konnte nicht nur hinten geöffnet werden, sondern hatte auch noch eine seitliche Tür mit einer kleinen Metalltreppe, die man ausklappen konnte. Der Wagen war wirklich schön und strahlte ein gewisses Retro-Flair aus. Und vor allem war im Innern jede Menge Platz für Regale, da es sich um einen ehemaligen Brotwagen handelte. Das Ding war einfach umwerfend. »Na dann, viel Glück«, schnaubte Griffin und deutete aufs Kleingedruckte. »Guck, der steht nämlich in Schottland.« Kapitel 3 Kathy Neeson ließ jeden Mitarbeiter einzeln in ihr Büro kommen, um sich die »Entwicklung seiner Schlüsselqualifikationen« anzusehen, Um ein Bewerbungsgespräch handelte es sich aber nicht. Nein, natürlich nicht. Es war einfach nur Folter, eine grausame Qual, aber das wagte selbstverständlich niemand zu sagen. Als Nina schließlich das Büro betrat, zitterte sie vor Aufregung. Kathy schaute auf und sah sie an, als würde sie Nina gar nicht wiedererkennen. Und das tat sie wirklich nicht, da ihr Kind Keuchhusten hatte und erst gegen drei Uhr morgens zur Ruhe gekommen war. Deren Selbstbewusstsein war das leider nicht sehr zuträglich. Rasch warf Cathy einen Blick in ihre Unterlagen. »Ah, Nina«, sagte sie. »Schön, Sie zu sehen.« Sie überflog die Papiere erneut und runzelte ein wenig die Stirn. »Sie haben also gern hier in der Bücherei gearbeitet, nicht wahr?« Nina nickte. »Ja, sehr gern.« »Aber Sie freuen sich doch sicher auf die neuen Herausforderungen, oder?« Ich fand den Kurs für Teambuilding sehr hilfreich, antwortete Nina. Ehrlich gesagt hatte sie seitdem nur an eins gedacht. Daran, wie der Lieferwagen wohl geparkt aussah, ganz glänzend und einladend, wie sie ihn einrichten würde und wie viel Ware sie wohl brauchen würde, um immer die Bücher dazu haben, die die Leute mochten. Sie fragte sich, woher sie wohl andere Secondhand-Bücher bekommen könnte, wenn in der Bücherei alle aussortiert waren und … Nina merkte, dass sie in Gedanken abgeschweift war und dass Cathy Neeson sie fragend anstarrte. »Sie planen also immer noch, sich zu bewerben?« »Wieso?«, fragte Nina, während ein panischer Ausdruck über ihre Miene huschte. »Sollte ich das denn nicht?« Cathy Neeson seufzte. »Sie müssen sich einfach gut überlegen, wie Ihre Kernkompetenzen da hineinpassen. Viel Erfolg!« Was soll das denn heißen? fragte sich Nina, während sie zögerlich aufstand. Eigentlich hätte sich Nina auf ihr Bewerbungsgespräch vorbereiten sollen. Stattdessen studierte sie weiter wie besessen Kleinanzeigen für Lieferwagen. So etwas Hübsches wie den alten blauen Wagen entdeckte sie aber nirgendwo sonst. Mit seiner lustigen kleinen Schnauze und dem abgerundeten Dach war er einfach perfekt. Es half nichts. Sie würde wohl nach Schottland fahren müssen. Griffin trat von hinten an sie heran und später auf die Anzeigen. Das darf doch wohl nicht wahr sein, murmelte er. Ich möchte ihn mir bloß einmal angucken, wandte sie ein. Es ist doch nur eine Idee. Das ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt für irgendwelche verrückten Ideen, fand Griffin. Ähm, darf ich dich vielleicht um einen Gefallen bitten? fügte er noch hinzu. »Warum geht es denn?« fragte Nina misstrauisch. »Könntest du dir mal meine Bewerbung anschauen?« bat er verschämt. »Aber Griffin, du weißt doch, dass ich mich auf dieselbe Stelle bewerbe.« »Mhm, aber du bist bei solchen Sachen einfach viel besser als ich.« Er schob ihr die Unterlagen hinüber. »Könntest du nicht einfach einen Blick darauf werfen und mir den ein oder anderen Tipp geben?« »Komm schon, das Vorstellungsgespräch bleibt ja ohnehin keinem erspart. Da kannst du deinem ungebildeten Kumpel doch genauso gut helfen.« Nina sah ihn an. Ihr er war bewusst, dass ihr Termin mit Kathy nicht gut gelaufen war, und jetzt kam es ihr fast so vor, als würde sie sich durch diesen Gefallen für Griffin selbst sabotieren. Andererseits hatte er die Hilfe dringend nötig. Mit einem Seufzer griff Nina nach seiner Bewerbung, und vertiefte sich in verklausulierte Absichtserklärungen über Multimedia, den Blick nach vorne und Crowdsourcing-Inhalte. Je mehr sie las, desto deprimierter wurde sie. Ging es heutzutage denn nur noch um solche Dinge? In diesem Fall war sie nämlich nicht sicher, ob sie da mithalten könnte. Sie versuchte, Griffin an einigen Stellen mit seiner unverständlichen Satzstellung zu helfen, verglich dabei aber automatisch seine Ausführungen über Konzepte, und das Ausloten neuer Grenzen und Nachhaltigkeitsziele mit ihrer eigenen Bewerbung. Sie selbst hatte sich auf kurze, klare Aussagen darüber beschränkt, dass Büchereien das Herz der Gemeinschaft darstellten und Kindern durchs Lesen dabei halfen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Griffin, so viel war klar, hatte viel größere Ambitionen. Nina seufzte und warf noch einen Blick auf die Anzeige. »Der Lieferwagen war lang«, So ähnlich wie ein Eiswagen und sah von vorne altmodisch aus. Von den Fotos aus dem Innenraum wusste sie, dass er komplett leer war. Sie würde also genug Platz haben, um auf beiden Seiten hohe Regale einzubauen. Tatsächlich hatte sie dafür schon eine Zeichnung angefertigt. Eine Ecke bot sich für einen Sitzbereich mit Couch und Kinderbüchern an, vielleicht mit ein paar Sitzsäcken, Nina ertappte sich dabei, wie sie durch das offene Fenster verträumt in den geräuschvollen Birminghamer Abend hinausschaute. Draußen stritten zwei Männer laut über einen betrügerischen Autoverkauf, ein paar Teenager gingen kreischend und lachend die Straße entlang. Aus irgendeinem Grund hupten an der nächsten Kreuzung vier Busse und dazu kam noch das endlose Rauschen der nahegelegenen Hochstraße. Aber von dem ganzen Radau bekam Nina gar nichts mit. Sie sah alles genau vor sich, malte sich die Dinge bis ins letzte Detail aus. Ein gefüllter Tank und ihre Bücher, viele davon waren doch brandneu und in makellosem Zustand. Und wo jetzt lauter Büchereien zumachten, hatte so etwas Schreckliches am Ende vielleicht auch sein Gutes? Wieder starrte Nina auf die Adresse. Karen fief. Sie schaute nach, wie man dorthin kommen könnte. Die schnellen Verbindungen waren nicht billig. Und die billigen … Aber sie hatte ja noch mehrere Wochen Urlaub übrig, den sie nie genommen hatte. Wenn sie keine neue Stelle bekam, würde der ohnehin verfallen, oder? Deshalb könnte sie die letzten freien Tage, für die sie je bezahlt wurde, genauso gut nutzen. Ehe sie sich's versah, hatte sie Griffins tolle Bewerbung überarbeitet, und sich eine Fahrkarte für den Fernbus gekauft. Kapitel 4 Nina ließ das Buch auf den Schoß sinken, denn langsam fielen ihr die Augen zu. Es war Abend und sie hatte den ganzen Tag im Bus gesessen. Nur bei einigen viel zu kurzen Pausen hatte sie einen Moment Gelegenheit, sich an Autobahntankstellen ein wenig die Beine zu vertreten, nicht gerade die idealen Orte zum Entspannen. Jetzt neigte sich der Tag, doch hier blieb es viel länger hell als in Birmingham. Die Sonne stand immer noch hoch am Himmel und fiel warm durch das linke Fenster herein, an das sich Nina lehnte, als sie die Fourth Road Bridge überquerten. Der Firth of Forth glühte rosafarben, und es fühlte sich einen Moment so an, als würde der Bus zwischen den weißen Drahtseilen der Brücke hindurchfliegen. Nina war noch nie in Schottland gewesen. Die Fahrkarte hierher hatte weniger gekostet als ein Abend im Pub und beim Buchen hatte Nina bei sich gedacht, dass sie mit ihren 29 Jahren an vielen Orten noch nicht gewesen war. Natürlich hatte sie Narnia und unsere kleine Farm und das Wunderland besucht. Aber jetzt stieg ihr bei der Anfahrt auf Edinburgh tatsächlich der kräftige, intensive, hefige Geruch der alten grauen Straßen in die Nase. Als sie die Kopfsteinpflastergassen sah, wäre sie am liebsten hier und jetzt ausgestiegen, wo der stahlgraue Himmel sich in den Fenstern hoher Häuser spiegelte. In dieser Stadt gab es die ältesten Wolkenkratzer der Welt und verwinkelte Gässchen, die hierhin und dorthin führten und sich mit breiteren Straßen kreuzten. Nina setzte sich begeistert auf, und betrachtete die schmucklose Burg auf einem Felsen, die aussah, als wäre sie vom Himmel mitten in die geschäftige Stadt herabgefallen. Aber hier war die Reise ja noch längst nicht zu Ende. Es ging ohne Unterlass nordwärts, und der Himmel wurde immer weiter, als sie eine riesige Brücke überquerten, die parallel zu einer eisernen Bahnbrücke verlief. Während sie unter dem endlosen, bewölkten Himmel durch hügelige Felder, raue, schroffe Landschaften und weitläufige Moore fuhren, nahm der Verkehr um sie herum immer mehr ab. Wenn Nina von ihrem Buch aufschaute, sah sie mal eine große braune Ebene vor sich, auf der goldenes Licht das Heidekraut umspielte, dann wieder ließ der Anblick eines Fischadlers sie hochschrecken, der auf dem Weg zu einem See über die Straße flog. Als sie beim Überqueren einer Hügelkuppe in einen Sonnenstrahl gehüllt wurden, packte Nina ihr Buch ganz weg. Wäre dieses Frühlingswochenende verregnet gewesen, wäre womöglich alles ganz anders gekommen. Nina hätte sich tief in ihre Jacke gekuschelt und ihre Nase im Buch vergraben, hätte ein paar Worte mit dem Lieferwagenverkäufer gewechselt, sich dann höflich bei ihm bedankt und wäre nach Hause zurückgekehrt, um alles neu zu überdenken. wenn der Wind von der See her gekommen wäre, wenn wegen starker Böen die Brücke für hohe Fahrzeuge gesperrt gewesen wäre, es hätten tausend scheinbar unbedeutende Dinge passieren können. So ist das nämlich im Leben, oder? So viele Kleinigkeiten können uns von unserem Weg abbringen oder in die eine oder andere Richtung lenken. Manchmal mit positiven, manchmal mit negativen Auswirkungen. Wenn man darüber mal genau nachdenken würde, würde man vermutlich in Angststarre verfallen. Als Nina an diesem Abend zum ersten Mal in Schottland ankam, war es dort nicht stürmisch und nass und finster, mit so tief hängenden Wolken, dass sie die Baumkronen zu streifen schienen. Stattdessen sah es aus, als hätte sich das ganze Land extra für sie in Schale geworfen. Es war ein goldener Abend mit wunderlichem, zauberhaftem Licht. Nina kam es so vor, als stünden überall Schlösser aus grauem Stein und als eröffneten sich immer neue Panoramen. Wohin ihr Blick während der Fahrt auch fiel, sah sie hüpfende Lämmer und Rehe, die sich in der Ferne ins Gehölz retteten. Zwei alte Männer, die in Edinburgh eingestiegen waren, begannen ein leises Gespräch auf Gälisch und Nina lauschte dem Klang ihrer Worte, die ihr eher Lied als Sprache zu sein schienen. Sie war verblüfft und begeistert darüber, dass ihr hier alles so seltsam und fremd erschien, obwohl sie sich theoretisch noch in Großbritannien befand, wo sie ihr ganzes Leben verbracht hatte. Die Straße stieg immer mehr an, schien in der unberührten Landschaft aber niemals zu enden und stattdessen über die Wiesen voller Heidekraut hinwegzugleiten. Nina ertappte sich dabei, dass sie den Bus innerlich antrieb, immer weiter und weiter zu fahren – an einen ort, an dem es keine autos mehr gab und noch weniger städte und menschen. dann bekam sie plötzlich ein schlechtes gewissen, so als würde sie damit ihr geliebtes birmingham mit seinen ringstraßen, hochhäusern, polizeisirenen, vollgestopften pubs, lauten partys und dem dichten verkehr verraten. normalerweise liebte sie das alles doch. na ja, sie mochte es zumindest. okay, sie konnte es ertragen. Aber hier oben konnte man gut nachvollziehen, warum sich die Schotten anders und in gewisser Weise unabhängig fühlten. Obwohl erst April war es immer noch taghell, als der Bus um kurz nach neun Uhr abends endlich Kirin Fief erreichte, wo Nina als einziger ausstieg. Sie fühlte sich seltsam und zerschlagen und unglaublich weit weg von zu Hause. Sie sah sich um. Von den Hügeln, die das Örtchen umgaben, schlängelten sich zwei enge Straßen herab. Es gab einen Pub, ein kleines Lebensmittelgeschäft, eine Bäckerei, eine winzige Post und einen Laden, in dem Angelruten verkauft wurden. Auf der Straße war niemand zu sehen, keine Menschenseele. Nina wurde unruhig. In Büchern bedeutete so etwas normalerweise, dass man von der nächsten Person, der man begegnete, umgebracht werden würde. Danach würde dann die ganze Dorfgemeinschaft das Verbrechen decken. Oder vielleicht würden sich gleich alle in Werwölfe verwandeln. Rasch mahnte sie sich, jetzt nicht albern zu werden. Griffin und Surinda wussten immerhin, wo sie war. Sie würde sich den Wagen ansehen, nur als Rückversicherung, falls der Bewerbungsprozess weiter so schlecht laufen würde. Das war alles. Es handelte sich um eine rein geschäftliche Angelegenheit. So was machten andere Leute ja ständig. Trotzdem zog Nina ihr Handy hervor und warf einen Blick darauf. Kein Empfang. Sie biss sich auf die Lippe und befahl sich selbst, sich zusammenzureißen. Der Pub hieß Rob Roy und war mit unzähligen hübschen Hängekörben voller Blumen dekoriert. Es saß niemand draußen, da der Abend frisch geworden war, obwohl die untergehende Sonne mit ihrem matten Licht den Horizont noch nicht erreicht hatte. Nina holte tief Luft und drückte die Tür auf. Die alten Holztische im Inneren waren auf Hochglanz poliert, und es gab einen großen, steinernen Kamin, der mit getrockneten Blumen gefüllt und mit Messingelementen von Pferdegeschirren geschmückt war. Der Raum war fast leer. Hinten an der Theke drehten sich allerdings zwei alte Männer zu Nina um und schauten sie über ihr Bier hinweg an. Nina musste all ihren Mut zusammennehmen, um freundlich zu lächeln und auf sie zuzugehen. Der Bus war schließlich weg, und bis morgen würde auch kein anderer fahren. Sie hatte also keine Wahl. »Äh, hallo«, sagte sie, und war sich plötzlich dessen bewusst, wie englisch sie sich anhörte. »Ist der… ist der Wirt da?« »Der ist gerade weg, nicht?« In so eine peinliche Situation war Nina im Leben noch nicht geraten. Sie spürte, wie brennende Röte ihr ins Gesicht stieg. Sie hatte kein Wort verstanden und griff sich an den Hals. »Äh, wie bitte?« sagte sie. Es kam ihr vor, als würde sie mit jedem neuen Satz mehr wie die Queen klingen. Plötzlich wünschte sie sich ganz, ganz weit weg von hier, wohin auch immer. Die beiden Kneipengäste glucksten. In diesem Moment flog jedoch zum Glück die Tür auf und ein rotgesichtiger Mann kam herein. Er trug ein Fass Bier, so mühelos, als würde es überhaupt nichts wiegen. »Das Mädchen!« rief er fröhlich. »Hallo!« »Ich habe mich längst gefragt, ob der Bus wohl schon da war.« »War er?« Nina nickte unendlich erleichtert. Diesen Mann konnte sie verstehen, wenn sie sich konzentrierte. »Ich bin Alistair. Also...« Was bringt sie denn zu dieser Jahreszeit hierher? Oben auf den Hügeln ist ja kaum der Schnee geschmolzen. Nina lächelte. Ich weiß, das ist wirklich wunderschön. Seine Miene wurde sanfter. Ei, allerdings. Kann ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Da Nina beim Bier vom Fass keine einzige Marke kannte, bestellte sie lieber ein Mineralwasser, was bei den Männern allerdings zu traurigem Kopfschütteln führte. Also bat sie um ein halbes Pint lokales Bier, das letztlich wie Sirup mit Kohlensäure schmeckte. »Na, dann nehmen Sie mal einen ordentlichen Schluck, Mädel«, ermunterte Alistair sie. »Kann ich bei Ihnen auch noch etwas zu essen bekommen?«, fragte Nina. Alle lachten. »Nein, nicht um diese Uhrzeit«, antwortete Alistair und schaute zu ihr auf. Seine Augen unter dem rotblonden Pony waren tiefblau. »Aber ich könnte Ihnen wohl ein Butterbrot machen, wenn Sie möchten.« Nina war kurz vorm Verhungern. Das Essen an den Tankstellen hatte sie nicht besonders angesprochen und war zudem furchtbar teuer gewesen. Als vermutlich bald Arbeitslose achtete sie auf so etwas. Und hier hatte sie eigentlich auf einen Eintopf oder eine Gemüsepastete oder irgendetwas Warmes und Gehaltvolles gehofft. Na ja. Wenn sie ganz ehrlich zu sich selbst war, hatte sie von einer freundlichen Bauersfrau und einem selbstgebackenen Apfelkuchen mit Sahne geträumt. Irgendwann war ihr klar geworden, dass diese Bilder in ihrer Vorstellung wohl mehr mit einem Enid-Bleiten-Buch zu tun hatten, als mit dem echten Ort, den sie bald aufsuchen würde. »Äh, ja, bitte«, sagte sie. Und der Wirt verschwand nach hinten, wo es eine winzig kleine Küche zu geben schien. In der Zwischenzeit starrte Nina auf ihr Handy, als könnte sie so den Empfang herbeizaubern und fragte sich, ob sie vielleicht einfach wieder ihr Buch herausholen sollte. Einer der Männer stellte ihr eine Frage, die sie zwar nicht so recht verstand, sie vermutete aber, dass er sich danach erkundigt hatte, was sie hier oben wolle. Als sie erklärte, dass sie sich einen Lieferwagen ansehen wolle, brachen beide Männer in Gelächter aus und nahmen sie mit nach draußen. Auf dem Kopfstein gepflasterten kleinen Platz des Ortes führten sie Nina an einem Kriegerdenkmal vorbei. Im Dämmerlicht konnte man die Namen darauf »McAndra«, »McGee«, MacInglis, noch gerade soeben erkennen. Dann erreichten sie eine kleine Seitenstraße, die von dem Wagen aus der Anzeige vollständig blockiert war. Nina starrte ihn an. Er war am Kühler ein wenig rostig und ziemlich dreckig, Aber unter der Schicht aus Schmutz verbargen sich das abgerundete Dach und die freundliche Schnauze, die sie in der Anzeige so angesprochen hatten. Allerdings sah Nina sofort, dass der Wagen viel, viel größer war, als sie gedacht hatte. Beängstigend groß. Würde sie damit wirklich klarkommen? Bisher war dieses Fahrzeug eher ein Konzept gewesen, ein Produkt ihrer Fantasie. Es jetzt quasi aus Fleisch und Blut vor sich zu haben, ließ Nina plötzlich ganz beklommen werden. Die Vorstellung einer Zukunft ohne die Sicherheit von Monatslohn, Krankengeld, bezahltem Urlaub und der Hilfe anderer, die planten und organisierten. Wenn Nina sich wirklich auf so etwas einließ, würde alles hier auf diesem kleinen grauen Kopfsteinplatz beginnen. Hier, wo die letzten schwachen Sonnenstrahlen über die Hügel fielen, ihr der Duft von herben Kiefern und süßem Ginster in die Nase stieg, Ein frischer Wind durchs Tal wehte und die Luft so klar war, dass Nina meilenweit sehen konnte. »Endlich werden wir diesen Schandfleck los«, sagte einer der Männer lachend, während der andere Nina prüfend ansah. Allmählich gewöhnte sie sich an den Akzent der beiden. »Sie wollen doch nicht wirklich Fintorns Wagen kaufen, oder?«, fragte der andere ungläubig. »Das Ding rostet hier schon seit einer Ewigkeit vor sich hin.« »Sind Sie sicher, dass Sie damit klarkommen würden? Sie sind doch nur eine halbe Portion!« Die Worte des ersten Mannes spiegelten leider genau das wider, was Nina selbst durch den Kopf gegangen war. Auf den Fotos hatte der Wagen ja ganz normal ausgesehen. In Wirklichkeit fand sie ihn aber gigantisch, altmodisch und furchteinflößend. »Was wollen Sie denn damit anfangen?«, fragte der ältere Mann. »Äh...« »So ganz genau weiß ich das noch nicht«, behauptete Nina, die nicht zu viel verraten wollte, um sich bloß nicht festzulegen. »Jetzt, wo sie hier war, wurde mit einem Mal alles so echt und konkret.« Die Männer sahen sich vielsagend an. »Na ja, Worley kommt bestimmt gleich.« Als sie zum Pub zurückgingen, schaute sich Nina noch einmal nervös zu dem Riesending um. Zweifel begannen an ihr zu nagen. Was sie hier gerade tat, passte wirklich nicht zu ihr. Das konnte sie jetzt ja selbst erkennen. So eine Aktion war ja völlig untypisch. Sie würde heimkehren und einen Lebenslauf wie den von Griffin schreiben. Dann würde sie Cathy Neeson versprechen, dass sie einfach alles tun, alles opfern würde, um ihre Stelle zu behalten. Wenn es nötig war, würde sie sich auch auf den Kopf stellen. Ja, genau das würde sie machen, um weiterhin den ganzen Tag zu arbeiten und den ganzen Abend zu lesen, und gelegentlich mal etwas mit Surinda trinken zu gehen. Denn ihr Leben war doch gar nicht schlecht, oder? Es war absolut in Ordnung. Echt okay. So eine Geschichte wie die hier, die kaufte ihr doch niemand ab. Die Sache wäre ein riesiger, verrückter Fehler. Deshalb sollte Nina besser leise heimkehren und ihren Trip nie wieder erwähnen. Dann würde ihre Abwesenheit schnell in Vergessenheit geraten. Als sie wieder zur Tür hereinkamen, schaute der Wirt mit breitem Grinsen zu ihr auf. »Ah, da sind sie ja«, sagte er und schob ihr einen schwerbeladenen Teller herüber. Darauf lag ein riesiges Sandwich mit einem krümeligen Käse aus der Region, den Nina nicht kannte, zwischen zwei dicken Weißbrotscheiben mit krachender Kruste. Der Wirt hatte sie dick mit Butter bestrichen und den Käse mit selbst eingemachten Gürkchen kombiniert. Dazu gab es eine knackige, eingelegte Zwiebel. Nina musste lächeln, denn sie hatte wirklich einen Mordshunger und Alasdair's Gesicht war so freundlich und sanft. Zusammen mit dem milden Bier erschien ihr das Brot wie die perfekte Mahlzeit und sie setzte sich zum Essen an die Theke, wo sie ihr Buch vor sich aufschlug. Der strahlte zufrieden. Ich mag Frauen, die ihr Essen genießen können, sagte er. Wissen Sie, den Käse machen wir selbst. wir haben oben im Moor ein paar Ziegen.« »Der ist wirklich lecker«, lobte Nina. Dann drehte sie sich um, denn hinter ihr ging knarzend die Papptür auf. Ein weiterer älterer Mann, der etwas kräftiger war, betrat die Kneipe. Er trug einen abgenutzten Hut und hatte tiefe Falten rund um die leuchtend blauen Augen. Es klang ziemlich barsch, als er fragte, »War der Bus schon da?« »Ei, Wally!« antwortete einer der anderen Männer. Da sitzt deine neueste Kaufinteressentin. Als Wally Nina ansah, verfinsterte sich seine Miene. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? fragte er seine feixenden Freunde. Äh, hallo? meldete sich jetzt Nina nervös zu Wort. Sind Sie Mr. Fintorn? Mhm, machte Wally. Ei. Ich habe mich auf Ihre Anzeige gemeldet. »Ich weiß. Mir war aber nicht klar, dass Sie ein junges Mädchen sind.« Wütend biss sich Nina auf die Lippe. Na ja, ich bin ein junges Mädchen mit Führerschein.« Langsam verlor sie die Geduld. Vor zehn Minuten war sie noch fest entschlossen gewesen, die ganze Sache abzublasen und nach Hause zu fahren, weil sie sich das Steuern des Wagens selbst nicht zugetraut hatte. Jetzt hingegen wollte sie es diesem blöden Kerl zeigen. Steht der Wagen nun zum Verkauf oder nicht? fragte sie laut. Wally nahm seinen Hut ab und nickte Alistair zu, der ihm ein Pint von einem Bier namens Eighty Shilling zapfte. Ei, hey, gestand er ihr widerwillig zu. Sie können ihn morgen früh Probe fahren. Als Alistair ihr das Zimmer mit geweißten Wänden und hölzernem Fußboden zeigte, welches zwar klein und schlicht eingerichtet, aber sauber und ordentlich war, war Nina plötzlich todmüde. Das Fenster ging nach hinten hinaus, nicht in Richtung des Ortes, sondern zu großen, sanft geschwungenen Hügeln hin, hinter denen erst jetzt langsam die Sonne verschwand. Man hörte jede Menge Vögel zwitschern, ansonsten herrschte jedoch Stille. Hier und da erklang das Motorengeräusch eines Autos in der Ferne, aber es fehlte der Lärm von Verkehr, Sirenen, Müllwagen, gröhlenden Leuten auf der Straße und Partys in der Nachbarschaft. Nina steckte die Nase zum Fenster hinaus. Die Luft war so frisch und sauber, dass sie davon ganz schwindelig wurde. Auch das Leitungswasser war eiskalt und belebend, als sie ein Glas davon trank. Eigentlich hatte sie ja gedacht, dass sie nun in dem gemütlichen Bett mit der weißen Bettwäsche wach liegen und in Gedanken eine Liste mit Pros und Kontras zusammenstellen würde, die ihr bei ihrer Entscheidung helfen sollte. Stattdessen hatte Ninas Kopf kaum das Kissen berührt, da war sie auch schon eingeschlafen, während draußen vor dem Fenster weiter die Vögel zwitscherten. Nina schlief wie ein Stein. bis sie um Punkt sieben Uhr an Weckersstadt von irgendetwas anderem wach gemacht wurde. Beim verschlafenen Blick aus dem kleinen Mansardenfenster stellte sie fest, dass es wohl ein Hahn gewesen war. Sie zog sich an und ging nach unten, um mit der Probefahrt des Lieferwagens den Schein zu wahren, danach in den Bus zu steigen und ihr kleines schottisches Abenteuer für immer zu vergessen. Es gab doch auch Buchhandlungen oder anderes, wo man Personal brauchte. Vielleicht sollte sie erst einmal damit anfangen. Die Bezahlung würde zwar nicht so gut wie in der Bücherei sein, aber sie hatte bisher noch jeden Buchhändler gemocht, dem sie begegnet war. Solange sie nur mit Büchern zu tun haben, ihnen nahe sein durfte, würde ihr das doch reichen. Was für Würstchen hätten sie gern? fragte Alistair. Nina zuckte mit den Achseln. Sie wusste ja nicht, was zur Auswahl stand. »Die leckersten?« Der Wirt lächelte. »Gut, dann am besten ein paar Lornwürstchen von Wallis Schweinen. Das passt doch irgendwie.« Nina setzte sich an einen blank geputzten Tisch am Fenster, durch das sie das Kommen und Gehen im Ort beobachten konnte. Schulkinder in leuchtend roten Pullovern rannten fröhlich und frei durch die Straßen, Trecker zogen Anhänger mit geheimnisvollen Maschinen, Pferde durften nach der Nacht endlich wieder auf die Koppel, wo sie sich austoben konnten, und es waren etliche Land Rover unterwegs. Als das Frühstück schließlich serviert wurde, sah Nina auf einen Blick, dass hier eine üppige, ernstzunehmende Mahlzeit auf sie wartete. Als erstes stellte Alistair ihr eine noch warme, riesige Schüssel Porridge mit eingerührter Sahne und Honig hin. Dann kam ein Teller mit Lornwürstchen, die eckig, knusprig und superlecker waren. Dazu gab es Eier mit goldgelbem Dotter, köstlicher als alle, die Nina bisher gegessen hatte. Vermutlich stammten sie von den Hühnern hinten im Hof. Vervollständigt wurde dieses Festmahl durch knusprigen Speck, Blutwurst und etwas Dreieckiges, das Nina zunächst für Toast gehalten hatte, das sich aber als eine Art dünner Reibekuchen entpuppte. »Greifen Sie zu«, sagte der Wirt zufrieden und schenkte ihr Kaffee nach. »Wally hat noch bis elf auf dem Hof zu tun, also keine Eile.« Jetzt merkte Nina erst, welchen Hunger sie hatte, nachdem sie am Abend ja nur ein Butterbrot gegessen hatte. Deshalb verputzte sie alles, was Alistair aufgetischt hatte. Es war einfach nur köstlich. »Das war super lecker«, seufzte sie glücklich. Sie sehen auch aus, als hätten sie mal ordentlich was zu futtern gebraucht, befand Alistair. Und als bräuchten sie ein bisschen frische Luft. Dass sie mehr frische Luft brauchte, hörte Nina seit ihrer Kindheit immer wieder. Auf so eine Bemerkung hin hatte sie sich früher ihr Buch geschnappt und war ganz hinten in ihrem ungepflegten Garten auf den Apfelbaum geklettert. Sie hatte sich in der Baumkrone versteckt, an den Stamm geschmiegt, die Beine baumeln lassen und sich in ein Buch von Annette Blyton oder Roald Dahl vertieft, bis sie wieder zurück ins Haus gedurft hatte. Naja, jetzt lächelte Nina jedenfalls nur höflich, als auch Alistair diesen Spruch vorbrachte. Nina mochte nasskalte Wintertage, an denen sie sich gegen die Heizung lehnen und dem Regen zuhören konnte, der gegen die Fenster prasselte, als wollte er das Glas zerbrechen. Sie liebte den Gedanken, dass sie am Nachmittag nichts weiter vorhatte, dass sanfte Musik und Toast mit Frischkäse auf sie warteten. Sie würde es warm und gemütlich haben, während sie sich im viktorianischen London oder einer mit Zombies befallenen Zukunft verlieren würde oder wo auch immer sie wollte. Für Nina war draußen die meiste Zeit ihres Lebens etwas gewesen, wovor sie sich schützen musste, um in Ruhe lesen zu können. Jetzt stand sie auf der Türschwelle des Papps. Die Luft im Freien war belebend, die Sonne hell, der Wind kühl und frisch. Nina atmete tief durch. Und dann tat sie etwas, was sehr untypisch für sie war. »Kann ich das vielleicht kurz hier lassen?« fragte sie Alistair. Als er nickte, legte sie ihr dickes Hardcover-Buch auf den Tisch. »Ich bin bald wieder da.« sagte sie zum Wirt, der ihr zum Abschied zuwinkte. Als sie nach draußen trat, hatte Nina zum ersten Mal seit langer Zeit kein Buch dabei. Kapitel 5 Das tolle Wetter entsprach so gar nicht Ninas Befürchtungen. Es sah aus, als sei der Himmel frisch gewaschen. Er zeigte ein leuchtendes Fernsehstudio blau mit flauschigen Wolken, die schnell vorüberzogen. Nina dachte bei sich, dass sie wirklich lächerlich wenig Zeit in der freien Natur verbrachte, wenn man bedachte, wie viel es davon in Großbritannien gab. Sie war eben eine Großstadtpflanze, verließ selten den Asphalt und kannte nur einen Himmel, der von Straßenlaternen und Hochhäusern eingefasst war. Davon schien im Zentrum von Birmingham ja jede Woche ein neues aus dem Boden zu schießen. Nina sah sich um. Sonnenlicht fiel durch die Blätter der Bäume und sammelte sich in den Furchen der Felder. Auf der anderen Seite der Straße wogte ein Meer aus leuchtend gelbem Raps. Ein Trecker rollte fröhlich über ein Feld und mit den davorher fliegenden Vögeln schien die Szene direkt einem illustrierten Sachbuch für Kinder zu entstammen. Als Spiegelbild der flauschigen Wolken am Himmel sausten Lämmer über eine Wiese, die so grün war wie in einem Farbfilm. Nina beobachtete, wie die kleinen Schafe auf- und ab hüpften und sich gegenseitig in den Schwanz zwickten. Sie konnte gar nicht mehr aufhören zu lächeln. Das Ganze war so untypisch für sie, dass sie sogar ein Selfie mit den Lämmern im Hintergrund machte und es Griffin und Sorinda schickte. Ihre Mitbewohnerin antwortete sofort und fragte, ob Nina vielleicht von Außerirdischen entführt worden sei und Hilfe brauche. Zwei Sekunden später meldete sich auch Griffin und erkundigte sich, ob sie wisse, was Interface-Methoden bei der Vernetzung von Bibliotheken seien. Das ignorierte Nina und versuchte, die augenblicklich in ihr aufsteigende Panik zu unterdrücken. Beim Erkunden des Ortes stellte Nina fest, dass es hier keine Bücherei gab. Sie lief einen Pfad bis zur Kuppe eines Hügels hinauf, von wo aus sie Loch Ness sehen konnte. Der See war näher als erwartet, und es gab dort eine kleine Bucht. Nina schüttelte den Kopf. Das war doch das reinste Paradies, warum war hier denn niemand? Wieso zwängten sich alle in dieselbe kleine Ecke von England, hupten sich gegenseitig in Staus an, atmeten Abgase und Essensgeruch ein und drängten sich in Pubs und Clubs? Dass sich jetzt in einiger Entfernung eine schwarze Regenwolke zusammenbraute, konnte doch nicht der einzige Grund sein, oder? Abgesehen vom fernen Tuckern des Traktors war nichts zu hören. Plötzlich hatte Nina den Eindruck, als hätte sie schon lange nicht mehr richtig Luft geholt und als würde jetzt ihr ganzer Körper aufatmen. Von ihrem Standpunkt oben auf dem Hügel überblickte sie die Landschaft, die sich meilenweit vor ihr erstreckte. Es gab hier und dort noch andere kleine Ortschaften, die mit ihrem zartgrauen Stein und Schiefer alle ganz ähnlich aussahen. Vor ihr breitete sich das Tal in grün und gelb und braun mit sanft gewellten Hügeln hinunter bis zum dunklen See aus. Es war ein merkwürdiges Gefühl. Als Nina einatmete, die Luft tief in sich einsaugte, schienen sich plötzlich ihre Schultern zu entspannen, als hätte sie sie vorher bis zu den Ohren hochgezogen. Nina blickte in die Ferne und versuchte ihr Leben ganz unvoreingenommen und ehrlich zu überdenken. Hier oben, wo alles so rein und klar war und sie atmen konnte. Hier, wo sie nicht von einer Million gehetzter Menschen umgeben war, die rannten und zerrten und riefen und vor allem deshalb erfolgreich waren, um mit ihren Erfolgen auf Facebook und Instagram prahlen zu können, damit sich alle anderen ganz mickrig und klein vorkamen. Nina wusste, dass manche Leute ihre Furcht durch Essen kompensierten und andere durch Alkohol. Wiederum andere stürzten sich in die aufwendigen Vorbereitungen einer Hochzeit oder eines anderen wichtigen Ereignisses. So hatten sie keine Zeit mehr für unangenehme Gedanken, weil diese Aufgabe jede freie Minute in Anspruch nahm. Wenn über Nina die Realität mit all ihren dunklen Seiten hereinzubrechen drohte, schnappte sie sich immer ein Buch. Bücher waren ihr ein Trost, wenn sie traurig war, ihre Freunde, wenn sie sich einsam fühlte. Sie hatten ihr über ein gebrochenes Herz hinweggeholfen und ihr in verzweifelten Momenten wieder Hoffnung gemacht. Aber so gern sie sich dieser Illusion auch hingeben wollte, inzwischen musste Nina sich wohl eingestehen, dass Bücher eben nicht die Wirklichkeit waren. Es war ihr gelungen, fast dreißig Jahre lang das wahre Leben außen vorzulassen. Doch jetzt drohte es sie plötzlich im Eiltempo zu überrollen. Deshalb musste sie irgendetwas tun. Was auch immer. Und genau das hatte ja Surinda zu ihr gesagt, als Nina ihr von der Idee mit dem Lieferwagen erzählte. Mach einfach irgendwas. Wenn es sich als Fehler herausstellen sollte, kannst du ihn wahrscheinlich ausbügeln. Aber wenn du gar nichts tust, dann gibt es auch nichts wieder gut zu machen. Und im Nachhinein bedauerst du vielleicht, so ein Leben geführt zu haben. Mit einem Mal leuchtete Nina das alles auch ein. Auf dem Weg hierher waren ihr so viele Zweifel gekommen. Ich kann das nicht, weil ich dafür nicht durchsetzungsfähig genug bin. Ich bin doch bestimmt nicht gut bei sowas, deshalb könnte ich niemals meine eigene Firma führen. Das alles kriege ich nicht hin und wahrscheinlich kann ich ja noch nicht einmal diesen Wagen fahren. Ich sollte wirklich besser eine feste Anstellung behalten. Aber all das klang plötzlich nur noch schwach und erbärmlich. Hier stand Nina nun und schaute aufs Tal hinunter, in dem die Menschen in den Dörfern auf ganz eigene Art und Weise ihr Leben lebten, unbeirrt von Trends oder Moden oder der Hektik großer Städte. Sie waren in Gedanken nicht immer schon einen Schritt weiter, und Nina wurde unverhofft von einer ganz eigenartigen Empfindung erfasst. Sie war in einer Stadt zur Welt gekommen und aufgewachsen, hatte als Städterin gelebt und gearbeitet, Trotzdem hatte sie tief in ihrem Inneren plötzlich das Gefühl, nach Hause gekommen zu sein. Als sich eine Wolke vor die Sonne schob, erschauderte Nina. Es wurde hier schnell frisch, und so machte sie sich, gedankenverloren, auf den Rückweg zum Pub. Die beiden alten Männer, die am Vortag schon da gewesen waren, lehnten wieder an der Theke. Einer von ihnen hielt ihr Buch in der Hand und war darin vertieft. »Gefällt es Ihnen?«, fragte Nina lächelnd. Es war ein Thriller, der am Ende der Welt in der Arktis spielte, wo ein einzelner Mann gegen die Elemente, Eisbären und eine geheimnisvolle Präsenz jenseits des Eises kämpfte. Schuldbewusst blickte der Mann auf. »Oh, tut mir leid«, sagte er. »Ich wollte es mir nur kurz ansehen und dann, ich weiß auch nicht, dann hat es mich irgendwie gepackt.« »Das ist doch toll.« sagte Nina und fügte hinzu. Wenn Sie möchten, lasse ich es Ihnen hier, wenn ich fertig bin. Ach nein, Mädchen, das geht doch nicht. So ein dickes, teures Buch. Plötzlich legte sich Traurigkeit über seine wässrigen Augen. Wissen Sie, wir hatten hier früher mal eine Bücherei und eine Buchhandlung. Die gibt es jetzt beide nicht mehr. Sein Freund nickte. »Das war immer ein schöner Ausflug, wenn man zur großen Bücherei wollte. Mit dem Bus fahren, sich was zu lesen aussuchen, eine Tasse Tee trinken.« Die Männer sahen sich an. »Ach na ja, die Dinge ändern sich eben, Ju.« »Das tun sie, Edwin, das tun sie.« Plötzlich ertönte ein Knarzen, als Mr. Findhorn in der Doppeltür zum alten Pub erschien und in die Dunkelheit blinzelte. Er guckte zu Nina herüber und schaute sich dann noch einmal um, falls er beim ersten Mal irgendwelche anderen Kneipengäste übersehen haben sollte. Offenbar zögerte er den Moment hinaus, in dem er sich der Unterhaltung mit ihr stellen musste. Am Ende wanderte sein Blick aber wieder zurück zu ihr, und es legte sich ein enttäuschter Ausdruck über seine Züge. »Hi, Wally«, sagte Alistair und stellte ihm bereits ein schäumendes Pint Bier auf die Theke. »Wie läuft's bei dir heute Morgen?« Wally wirkte niedergeschlagen, als er zum Tresen hinüberging, um sich zu setzen. »Ei, also«, begann er. »Die junge Dame wartet auf ihre Probefahrt«, verkündete der Wirt fröhlich. »Sie ist zwar nur eine halbe Portion, aber...« »Ei, ja«, sagte Wally. »Aber wissen Sie, das ist ein ziemlich großer Wagen.« Er nahm einen großen Schluck Bier. Dieses Mal hatte ich wirklich fest damit gerechnet, jammerte er wieder. Er schüttelte den Kopf. Ich weiß einfach nicht, warum niemand ihn will. Ich will ihn ja vielleicht, sagte Nina ungeduldig. Aber das ist doch kein Wagen für so einen Backfisch, wandte Woolly ein. Ich bin ja auch gar kein Backfisch, was auch immer das sein soll, bekräftigte sie. Ich bin durchaus dazu in der Lage, diesen Wagen zu fahren. Wegen der Probefahrt habe ich extra den weiten Weg hierher auf mich genommen.« Inzwischen glucksten Edwin und Hugh vor sich hin. Nina nahm an, dass es hier im Dorf schon ewig kein so unterhaltsames Spektakel mehr gegeben hatte. »Wally«, mischte sich nun Alistair ein. Sein sonst so strahlendes Gesicht hatte einen ungewöhnlich strengen Ausdruck angenommen. Du hattest den Wagen zum Verkauf ausgeschrieben und dieses junge Mädchen hat einen weiten Weg auf sich genommen, um ihn zu sehen. Ich weiß wirklich nicht, wo hier das Problem liegt. Ich will einfach nicht, dass sie ihn zu Schrott fährt. Da liegt das Problem, sagte Wally. Wenn sie stirbt, bekomme ich jede Menge Schwierigkeiten und davon habe ich wirklich schon genug. Das werde ich aber nicht tun, protestierte Nina. Wie oft sind Sie denn schon Lieferwagen gefahren? Naja, noch nicht oft, aber... Und was für ein Auto haben Sie jetzt? Ein Mini-Metro, Mr. Finthorn schnaubte. Wally, wenn du nicht aufhörst, so unhöflich zu der jungen Dame zu sein, dann nehme ich dir dein Bier weg. Och, jetzt halt mal die Luft an. Ich bin immerhin schon seit sieben Stunden auf den Beinen. Drohend griff der Wirt nach dem Bierglas. Wally verzog das Gesicht und begann, in seinen vielen Taschen herumzusuchen. Schließlich zog er einen großen Schlüsselbund hervor und warf ihn auf ein Tischchen. »Sie müssen mir aber ein Pfand dalassen«, knurrte er. Nina zog ihren Pass hervor. »Wie wäre es damit?« Er runzelte die Stirn. »Den brauchen Sie doch gar nicht, um nach Schottland einzureisen.« »Noch nicht.« Die Männer stießen ein beifälliges Lachen aus. Nina hasste Konflikte jeglicher Art und hätte am liebsten aufgegeben, aber sie konnte das Gefühl einfach nicht vergessen, das sie heute Morgen erfüllt hatte. Und deshalb wollte sie sich jetzt so taff zeigen wie Katniss Everdeen, so unnachgiebig wie Elizabeth Bennet, so tapfer wie Hero. Sie sagte sich, dass sie ja nur einmal über den Platz zu fahren bräuchte. Dann könnte sie die ganze Sache abhaken, sich umdrehen und wieder nach Hause fahren. In der Bücherei auf das Beste hoffen. Dieser Wally hatte ihrem Wagemut einen Dämpfer verpasst, aber noch gab sie sich nicht geschlagen. Sie griff nach den Schlüsseln. Ich bin gleich wieder da, sagte sie. Als Nina aus dem Pub auf den Platz trat, war sie innerlich ganz zittrig. In der Bücherei hatte sie gelegentlich mal mit einem frechen Kind klarkommen müssen oder mit Leuten, die gar nicht begeistert davon waren, für zu spätes Zurückbringen der Bücher bezahlen zu müssen. Aber dabei hatte es sich nie um persönliche Angriffe gehandelt. Das hier dagegen war anders. Hier zeigte jemand ganz deutlich, dass er etwas gegen sie hatte. Die Männer waren ihr gefolgt, und sie spürte ihre Blicke im Nacken. »Wo stecken hier eigentlich die ganzen Frauen?«, fragte sich Nina. als sie das Kopfsteinpflaster überquerte und zu der Seitenstraße hinüberging, in der das blaue Ungetüm geparkt war. Sie blieb einen Moment davor stehen und blickte die altmodischen Scheinwerfer an. »Jetzt hör mal zu, Wagen«, sagte sie. »Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was ich hier eigentlich mache. Aber du doch auch nicht, oder? Du wurdest schon vor Jahren einfach hier abgestellt und bist einsam. Wenn du mir jetzt hilfst, dann helfe ich dir. »In Ordnung?« Es gelang ihr, die Tür aufzuschließen, was schon mal ein guter Anfang war. Als nächstes musste sie jedoch in die Fahrerkabine steigen, und dafür waren ihr selbst die vorhandenen Stufen zu hoch. Für das Erklimmen des Treppchens lüpfte Nina nicht sehr elegant, aber effektiv den Rock. Oben angelangt zog sie die Tür auf, geriet ins Schwanken und befürchtete einen Moment, sie würde von der Stufe fallen. Soweit kam es aber nicht. Und dann saß sie auch schon auf dem großen, rissigen Ledersitz, der mit Klebeband geflickt war. Die Fahrerkabine roch, nicht unangenehm, nach altem Stroh und fernem Gras. Nina drehte sich um. Der Wagen sah einfach riesig aus, aber sie rief sich wieder in Erinnerung, dass es sich ja nicht um einen LKW handelte. Man brauchte dafür keinen speziellen Führerschein, jeder durfte so ein Ding fahren. Und das taten doch ständig Leute. Dennoch kam es ihr vor, als würde sie in einem Bus sitzen und der Wagen war in einer so engen Straße geparkt, dass er die kleinen Steinhäuschen links und rechts beinahe zu berühren schien. Nina schluckte, drehte sich wieder nach vorne um und betrachtete das Armaturenbrett. Das sah alles aus wie bei einem normalen Auto, mal abgesehen davon, dass es weiter weg war. Sie tastete unter dem Sitz nach dem Hebel und drückte etwas näher an das gewaltige Lenkrad heran. Auch die Gangschaltung war riesig und sperrig. Leider gab es keinen mittigen Rückspiegel und das Fahren nur mit Seitenspiegeln machte Nina Angst. Deshalb saß sie einen Moment still da. Dann warf sie einen Blick zum Papp hinüber und stellte sich innerlich erneut, weil die Männer von dort aus zu ihr herüberstarrten. Nila lehnte sich vor, stellte die Spiegel richtig ein und vergewisserte sich mindestens fünfmal, dass auch kein Gang eingelegt war – Dann drehte sie den Schlüssel im Schloss. Der Motor sprang mit ohrenbetäubendem Dröhnen an, viel lauter als der ihres Mini-Metro. Der Wagen dröhnte wie sonst nichts auf der Welt. Nina bemerkte, dass Vögel von den Dächern aufflogen und sich in die Luft erhoben. Mit angehaltenem Atem und einem stillen Stoßgebet legte Nina den ersten Gang ein, senkte ganz vorsichtig den Fuß auf dem Gaspedal und löste die schwere Handbremse. Der Wagen machte einen Satz, dann geriet der Motor augenblicklich ins Stocken und ging aus. Nina meinte, die Männer vor der Kneipe lachen zu sehen und verengte die Augen zu schlitzen. Wieder drehte sie den Schlüssel um und versuchte es noch einmal. Dieses Mal legte sie problemlos den Gang ein und fuhr über das holprige Kopfsteinpflaster. Da sie nicht so genau wusste, wo sie eigentlich hinwollte, bog sie an der ersten breiteren Straße links ab und stellte schon bald fest, dass sie den Hügel in Richtung Moor hinaufrumpelte. Als Nina in den zweiten Gang schaltete, wurde ihr Gefährt schneller, als sie erwartet hatte, und sie war auch noch nie in so luftiger Höhe am Steuer eines Wagens unterwegs gewesen. Vor sich konnte sie über die Hügelkuppe hinweg Loch Ness sehen. Ein roter LKW fuhr an ihr vorbei und hupte laut, was Nina auf ihrem Sitz zusammenzucken ließ. Dann wurde ihr klar, dass es sich wohl nur um einen freundlichen Gruß unter Fernfahrern gehandelt hatte. Kurz darauf erschreckte sie auch noch ein flotter kleiner Sportwagen zu Tode, der in einer besonders scharfen Kurve an ihr vorbeizog und davonraste. Nina war so mitgenommen, dass sie an der erstbesten Parkbucht rausfuhr und im stehenden Wagen heftig das Lenkrad umklammerte. Weil ihr die Hände zitterten, kurbelte sie zunächst das Fenster herunter und atmete mehrmals tief durch, bis es ihr durch die frische Luft etwas besser ging. Dann stand sie auf, kletterte aus der Fahrerkabine und sah sich ihr Gefährt erst einmal genauer an. Während sie gegen die Reifen trat, musste sich Nina eingestehen, dass sie einfach nicht genug über Lieferwagen wusste, um die Tauglichkeit von diesem hier einschätzen zu können. Sie war nicht einmal sicher, ob man wirklich gegen die Reifen treten sollte. Es war allerdings ein sehr befriedigendes Gefühl, vor allem bei so großen Dingern wie diesen. Abgefahren sahen sie jedenfalls nicht aus. Nina gelang es, die Motorhaube zu öffnen. Allerdings wusste sie nicht, worauf sie eigentlich achten sollte. Immerhin war nichts verrostet und der Ölstand war in Ordnung. Wie man den überprüfte, wusste sogar sie. Im Laderaum würde man ordentlich sauber machen und vor allem die Strohreste beseitigen müssen, aber das war nicht so schlimm. Man konnte sich das Innere gut mit Regalen vorstellen, und hinten würde perfekt eine kleine Sitzecke hinpassen. Die seitliche Tür ging reibungslos auf, und die Stufen ließen sich ohne Probleme ausklappen. Während Nina den Wagen untersuchte, stieg in ihr doch wieder Begeisterung auf. Plötzlich sah sie alles genau vor sich, wie sie ihren Bücherwagen an einem Ort wie dieser schönen Haltebucht parken würde. Okay. Eine Haltebucht wäre vielleicht keine so gute Idee. Sie müsste sich irgendwo hinstellen, wo die Leute auch hinkommen könnten. Das Innere würde Nina streichen und die Regale dann mit Büchern füllen, nur mit dem Besten, das sie kannte. Dann könnte sie ihren Kunden jeweils genau das Buch empfehlen, das ihr Leben verändern würde, durch das sie sich verlieben oder eine gescheiterte Liebe verwinden würden. Und den Kindern würde sie zeigen, wie man in einen Fluss voller Krokodile sprang, zwischen den Sternen hindurchflog oder die Tür eines Schranks öffnete. Nina erging sich in ihren Träumereien, stellte sich den Wagen geschäftig und voller Leben vor, wie die Leute vorbeikommen und zu ihr sagen würden, »Gut, dass Sie da sind, Nina. Ich brauche ein Buch, das mir das Leben rettet.« Aufgeregt schob sie die Seitentür wieder zu. Ja. Das könnte sie schaffen. Nina dachte daran zurück, wie sie sich am Morgen gefühlt hatte. Diesem alten Knacker im Pub würde sie es zeigen. Sie würde seinen verdammten Wagen kaufen, sich in eine erfolgreiche Geschäftsfrau verwandeln und alles würde wunderbar werden. Nina machte sich auf den Rückweg und wirkte den Wagen in ihrer Aufregung dabei nur viermal ab. Sie verfuhr sich auch bloß einmal, und brachte außerdem ein Pferd zum Scheuen, dessen vornehme Reiterin sie auf ziemlich unvornehme Art und Weise beschimpfte. Deren Fluchen klang Nina noch in den Ohren, als sie Kirin fief erreichte. Das Gezeter hatte das Pferd bestimmt viel mehr traumatisiert als der arme Lieferwagen, dachte Nina. Ich habe meine Meinung geändert, sagte Wally zu ihr, nachdem sie vorsichtig vor dem Pub geparkt hatte und hineingegangen war. »Der Wagen steht nicht mehr zum Verkauf.« Fassungslos starrte Nina ihn an. Wally drehte sich um und stampfte auf die Kneipentür zu. »Bitte«, sagte Nina. »Ich habe nämlich Pläne, und es steht sonst kein anderer zum Verkauf, der dafür so gut geeignet wäre. Deshalb habe ich ja diesen weiten Weg auf mich genommen, und ich werde auch gut darauf Acht geben.« Ihr Herz machte einen Satz, als sich Wally noch einmal zu ihr umdrehte, aber er sagte einfach nur »Nee« und ließ die Tür geräuschvoll hinter sich zuknallen. Kapitel 6 Nina schielte zu Kathy Niesen hinüber, die mit mehreren Interviewern am Tisch saß, die Arme vor der Brust verschränkt, die Miene ohne jede Regung. Könnte sie nicht wenigstens mal lächeln? fragte sich Nina, schließlich gebe ich hier mein Bestes. Für dieses Gespräch hatte sich Nina extra eine neue schwarze Strumpfhose gekauft, die echt teuer gewesen war. Und sie gab sich auch große Mühe, die Hände ganz ruhig und entspannt auf dem Tisch ruhen zu lassen, statt sie auf dem Schoß zu kneten. Sie könnte mir doch mal einen kurzen Blick zuwerfen, als Zeichen dessen, dass wir uns kennen. Nina hatte sich auf das Gespräch vielleicht nicht so intensiv vorbereitet, wie sie gekonnt hätte, Aber was Bücher betraf, machte ihr niemand etwas vor. Sie kannte sich mit den Bestellungen und dem Ablagesystem und allem aus, was eine Bücherei am Laufen hielt. Nina konnte nicht ahnen, dass Kathy Neeson in dieser Woche 64 Bewerbungsgesprächen für nur zwei Stellen beiwohnen musste. Bei beiden hatten sie die Weisung, lebhafte junge Leute einzustellen, die laut redeten, sich auf dem Papier gut machen und beinahe für umsonst arbeiten würden. Sie hatte sich den Mund fusselig geredet, um die Mitglieder der Führungsebene umzustimmen, aber ohne Erfolg. Deren Jobs waren ja sicher, und einstellen würde man jetzt junge, billige Neuzugänge, die zu allem bereit waren. Nur die dazwischen, die schlauen, hochqualifizierten Bücherwürmer, die brauchte niemand mehr. Und deshalb hat für mich eine Bücherei, die sich auf die Bedürfnisse ihrer Leser einstellt und ihnen sogar noch zuvorkommt, absolute Priorität. fuhr Nina fort. Dabei kam es ihr vor, als würde sich der Sinn ihrer Worte im Raum verlieren, oder als würden sie einfach ungehört aus ihrem Mund purzeln. Nina spürte den albernen, fahrigen Drang, irgendetwas völlig Absurdes zu sagen, um zu sehen, ob diese Typen weiterhin nicken würden. »Nun gut«, sagte eine andere humorlos wirkende Frau mit Hosenanzug und Lippenstift in leuchtendem Pink, die sich jetzt vorlehnte, Aber was ist denn mit den Bedürfnissen Ihrer Nichtleser? Wie bitte? fragte Nina, die nicht sicher war, ob sie das richtig verstanden hatte. Was meinen Sie damit? Also, Sie wollen doch sicher den Bedürfnissen Ihrer gesamten Kundschaft gerecht werden, oder? Äh, ja, murmelte Nina, der bewusst wurde, dass sie sich hier auf dünnem Eis bewegte. Was schlagen Sie also für Nichtleser vor? »Tja, wir hatten bisher zweimal die Woche eine Vorlesestunde für Kinder. Die können wir auch gern dreimal anbieten. Für die Mutter ist es wunderbar, sich einfach mal hinsetzen und ein bisschen plaudern zu können. Und ich kenne unser Angebot an Kinderliteratur in- und auswendig. Daher gibt es immer etwas, was ich kleinen Lesemuffeln empfehlen kann. Wir wissen ja alle, dass gerade Jungen manchmal schwer für Bücher zu begeistern sind. Aber speziell für sie kommen im Moment viele tolle neue Titel auf den Markt – Außerdem gibt es im Rathaus Alphabetisierungskurse für Erwachsene. Da schicken wir die Leute gern hin. Wir tun immer unser Bestes, um die Lesefähigkeit unserer Kunden zu verbessern. Nein, nein, Sie haben mich nicht verstanden. Was wollen Sie denn für Ihre Nichtleser tun? Nicht für Menschen, die nicht lesen können, sondern für Ihre erwachsenen Kunden, die einfach nicht gern lesen? Nina schaute sie an. Draußen konnte sie den Autolärm am Kreisverkehr hören. Ein Müllwagen setzte gerade laut piepend zurück. Dann vernahm man ein tosendes Geräusch, als er einen der Glascontainer hinter der Bücherei leerte. Äh, machte Nina schließlich und lief unter den prüfenden Blicken ihrer vier Gesprächspartner tiefrot an. Einer aus der Runde, natürlich Kathy Neeson, suchte im Handy bereits nach dem Namen des nächsten Kandidaten. Ich würde Ihnen ein wirklich gutes Buch empfehlen. Die Dame mit dem pinkfarbenen Lippenstift sah eher enttäuscht als wütend aus. Ich fürchte, Sie verstehen überhaupt nicht, worum es uns hier geht. Dem konnte Nina nicht widersprechen. Sie hatte nicht die geringste Ahnung. »Du hättest das Wort Interface erwähnen sollen«, zischte Griffin, als sie sich in einem Café um die Ecke hinter zwei teuren Trost-Frappuccinos versteckten. Die hatten sie sich wirklich verdient. Draußen fiel Regen, ein heftiger, freudloser Frühlingsschauer, unter dem die Stadt ganz farblos wirkte. Die Autos donnerten durch feuchte Straßen und spritzten Passanten nass. Die Menschen sahen zornig aus und ihre gerunzelte Stirn so finster wie der bewölkte Himmel. Birmingham zeigte sich an diesem Tag nicht von seiner besten Seite. Das Café war voll von Einkaufstaschen, feuchten Mänteln und Kinderwagen. Die Kunden trugen Kopfhörer und setzten eine abweisende Mine auf, wenn sich jemand an ihrem Tisch niederzulassen drohte oder im Weg war. Kinder teilten sich einen Muffin und kicherten und piesackten einander. Nina und Griffin saßen an einem krümelübersäten Tisch, direkt bei den Toiletten neben einem Anwalt und seiner Klientin, die in ein Gespräch über die Einzelheiten ihrer bevorstehenden Scheidung vertieft waren. Es war schwierig, da nicht mitzuhören. Nina fand aber, dass sie gerade genug eigene Probleme hatte. Interface? Was für Schnittstellen meinst du denn? erkundigte sich Nina. Nach der einen entscheidenden Frage war ihr Bewerbungsgespräch schnell zum Ende gekommen. Ganz egal, am Computer, Peer-to-Peer -peer oder bei integrierter Zusammenführung, zischte Griffin. »Das ist Ihnen Schnuppe, solange sie nur einen von den Begriffen auf ihrer Liste abhaken können, wie beim Bingo. Wenn genug Stichwörter gefallen sind, gewinnst du deine alte Stelle zurück, allerdings mit weniger Gehalt.« Er saugte an seinem Strohhalm und blickte finster drein. »Ach, verdammt! Ich sollte die einfach alle zum Teufel jagen, diese ungebildeten Bürokraten!« Damit hatte er Ninas Interesse geweckt. »Und warum machst du das nicht einfach?« schlug sie vor. Sie hatte schon so viele gute Ratschläge bekommen, dass sie ruhig auch mal welche geben konnte. Dich hält hier doch nichts. Außerdem hast du was auf dem Kasten und einen Uniabschluss. Du könntest einfach alles machen. Um die Welt reisen, einen Roman schreiben, in China Englisch unterrichten, in Kalifornien surfen gehen. Ich meine, du bist ja weder alt noch verheiratet. Dir liegt die ganze Welt zu Füßen. Warum jagst du diese Typen also nicht zum Teufel, wenn du das alles so hast? »Irgendwann mache ich das bestimmt mal«, entgegnete Griffin verdrießlich. »Für immer werde ich hier nicht festhängen. Aber bei dir ist das doch viel wahrscheinlicher. Schließlich bist du diejenige, die verrückte Ideen hat und sich komische Lieferwagen ansieht.« Nina wusste, dass er insgeheim triumphiert hatte, als sie mit leeren Händen aus Schottland zurückgekommen war. Es passte ihr gar nicht, welcher Gedanke bei ihm dahinter zu stecken schien, Wenn selbst jemand so jämmerliches wie Nina den Absprung schaffen könnte und er nicht, was sagte das dann über ihn aus? Ich weiß, seufzte sie nun. Das war ein alberner Traum. Sie schaute sich um. Ich weiß nur einfach nicht. Also nach all dem. Sie erschauderte bei dem Gedanken daran, wie Cathy Neeson aufgestanden war, um ihr Vorstellungsgespräch zu beenden. Die vorgesehene Zeit war noch nicht abgelaufen. aber die ganze Sache war offenkundig vorbei gewesen. Kathy Niesens Mund hatte gelächelt, ihre Augen jedoch nicht. Seit ihrer Rückkehr aus Schottland schlief Nina schlecht. Das graue, fiese Wetter schlug ihr unerbittlich aufs Gemüt, und Dinge, die ihr früher gefallen hatten, die Geschäftigkeit und der Lärm der Stadt, schienen ihr plötzlich die Luft abzuschnüren. Sie las jede Menge Bücher über Leute, die ein neues Leben anfingen, was aber auch nichts half. Dadurch fühlte sie sich selbst nur in die Enge getrieben und gefangen, so als würde es allen anderen Menschen außer ihr spielend gelingen, auszubrechen und tolle neue Sachen anzufangen. Nina hatte sich auch auf Jobwebsites umgeschaut, aber es schienen einfach keine Bibliothekare mehr gebraucht zu werden. Informationsmanager schon und Spieleentwicklungsberater und Gemeindevertretungs-PR-Leute und Vertriebsberater. aber keine der angebotenen Stellen hatte mit dem zu tun, was Nina ihr Leben lang gemacht hatte. Niemand suchte Leute für die einzige Arbeit, die sie je hatte tun wollen, für jeden Menschen das passende Buch zu finden. Sehnsüchtig dachte Nina an die frische Luft zurück, die tolle Aussicht, das helle Sonnenlicht auf gelben Feldern, an sattgrüne sanfte Hügel und den geheimnisvoll glitzernden Loch Ness. Es kam ihr seltsam vor, dass dieser Ort trotz der Kürze ihres Besuchs und dessen unbefriedigenden Ausgangs so große Wirkung auf sie gehabt hatte. Nina starrte auf ihren Frappuccino. Eine voluminöse Frau schob sich an ihr vorbei und hätte ihr beinahe ihre riesige, teure Handtasche ins Gesicht geknallt, die der letzte Schrei zu sein schien. Ich weiß auch nicht, murmelte Nina. Oh, ich bin mir sicher, dass Sie dir die Stelle geben. sagte Griffin heuchlerisch. Erst in diesem Moment bemerkte Nina, dass er sich den Pferdeschwanz abgeschnitten hatte. Als Ninas Handy klingelte, erstarrten beide und sahen sich an. Sicher rufen sie als erstes die erfolgreichen Kandidaten an, sagte Griffin hastig. Du hast die Stelle bestimmt. Gut gemacht. Mein Glückwunsch. Vielleicht hatten sie ja doch die ganze Zeit eine Rückkehr zu alten Werten im Sinn. »Die Nummer kenne ich nicht«, murmelte Nina und fixierte das Handy wie eine Schlange. »Aber die ist auch nicht aus Birmingham.« »Nein, natürlich nicht«, sagte Griffin. »Das ist bestimmt alles in einem Bürogebäude in Swinton zentralisiert.« Sie griff nach ihrem Telefon und drückte vorsichtig auf das grüne Symbol. »Nina Redmond?« Die Verbindung war schlecht, und wegen des Knisterns und Knackens war es zunächst schwierig, in dem lauten Kaffee etwas zu verstehen. Hallo? Hallo? Ei, hallo, ertönte eine Stimme. Ist da Nina? Ja, das bin ich. Ei, hören Sie, hier ist Alistair McRae. Der Name sagte Nina nichts, aber die Stimme mit dem schottischen Akzent kam ihr bekannt vor. Sie runzelte die Stirn. »Hallo?« »Hi, hey, der Wirt, Sie wissen schon, aus dem Rob Roy.« Ein Lächeln legte sich über Ninas Züge. »Hallo, habe ich etwa irgendwas bei Ihnen liegen lassen? Das Buch können Sie gern behalten.« Am Ende hatte sie es nicht über sich gebracht, das mitzunehmen. »Oh, das Buch war fantastisch. Edwin hat es mir gegeben, als er damit fertig war.« »Das freut mich zu hören.« Und dann habe ich es an Wally weitergegeben. Oh. Ei, na ja, weil er bei mir im Pub rumgehangen hat und so bedrückt aussah. Nina versuchte nachsichtig zu sein. Tja, Bücher sind natürlich für jeden, sagte sie. Wie auch immer, ich wollte ihnen was sagen. Die Jungs und ich, wir haben nachgedacht. Es dauerte einen Moment, bis Nina begriff, dass er mit den Jungs die beiden alten Knacker vom Tresen meinte. Äh, ja? Also, wir haben uns überlegt, dass wir drei ihm den Wagen vielleicht abkaufen und ihn dann an sie weiterverkaufen könnten. Also, wenn sie möchten. Es herrschte einen Moment Schweigen, denn Nina wusste nicht, was sie sagen sollte. Damit hätte sie niemals gerechnet. »Nicht, um uns daran zu bereichern. Ich meine, wahrscheinlich würde er für uns sogar noch etwas mit dem Preis runtergehen. Wir würden das machen, weil er ja nicht an eine junge Frau verkaufen will.« »Oh, das ist ja wirklich...« Nina war immer noch sprachlos. »Es sah so aus, als könnten sie ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und das Buch, das sie gelassen haben, hat uns wirklich gefallen. Ich meine, über mehr Bücher würden wir uns freuen.« Nina hatte Alistair von ihrem Plan erzählt, und er hatte mehrmals seine Begeisterung darüber zum Ausdruck gebracht. Außerdem verschandelt uns der Wagen den ganzen Ort, und es war falsch von Wally ihnen, das Ding nicht zu verkaufen, wenn sie es doch wollen. Das war offenbar eine ziemlich lange Rede für den Wirt, der inzwischen ganz verlegen klang. Und so sagte Nina schnell, »Sind Sie denn sicher? Das wäre wirklich...« Ich meine nur, wenn Sie nicht schon einen anderen gefunden haben, der Ihnen besser gefällt. Habe ich nicht? Nein, ich habe keinen anderen Wagen gefunden. Nina schaute auf. Der Regen war mittlerweile so heftig, dass er regelrecht gegen die Fenster des Cafés trommelte. Es war brechend voll und jedes Mal, wenn jemand die Tür öffnete, fegte ein Windstoß durchs Lokal. Vor der Theke hatte sich eine riesige, lärmende Schlange gebildet. Kinder weinten, die Leute wirkten gereizt und gerieten einander in die Quere. Nina sah zu Griffin hinüber, der auf sein Handy blickte. Plötzlich sprang er begeistert auf und reckte eine Faust in die Luft. Nina kniff nachdenklich die Augen zusammen. Also, Alistair, das ist wirklich lieb von Ihnen, aber ich muss mir diesen Vorschlag erst durch den Kopf gehen lassen. Kann ich Sie vielleicht zurückrufen? Ei, natürlich. Bevor er auflegte, nannte er noch den Preis, den er seiner Meinung nach herausschinden könnte. Er war noch niedriger, als Nina sich erhofft hatte. Jetzt legte sie das Handy auf den Tisch. »Ich hab den Job«, rief Griffin mit roten Wangen. »Yay!« Dann ließ er langsam die Arme sinken und sah Nina an. »Ich meine«, stammelte er, »ich meine, tut mir leid, vermutlich ist denen da ein Fehler unterlaufen.« Du wärst doch viel geeigneter. Nina sah auf ihr Display. Auf dem Handy war gerade eine E-Mail eingegangen, die sie gar nicht erst zu öffnen brauchte. Die in der Vorschau sichtbare erste Zeile lautete nämlich, wir bedauern, ihnen mitteilen zu müssen. Gut gemacht, sagte Nina zu Griffin und meinte es auch beinahe so. »Ich werde einem multifunktionalen Team aus dynamischen, jungen Mitarbeitern vorstehen,« las Griffin aufgeregt. »Natürlich wird das bestimmt ganz furchtbar. Es tut mir wirklich leid,« sagte er, als er ihren Gesichtsausdruck sah. »Das ist schon in Ordnung,« entgegnete Nina. »Wirklich. Irgendjemand musste die Stelle ja bekommen, und ich freue mich, dass du es bist. Ich wäre als Leitung eines Multi-was-auch-immer sowieso überfordert gewesen.« »Ja,« nickte Griffin. Du hättest es wahrscheinlich gehasst und ich werde es vermutlich auch hassen. Er hieb frenetisch in die Tasten und Nina begriff, dass er seinen Erfolg bereits auf Facebook verkündete. Sie konnte hören, wie kurz darauf piepend die ersten Likes eintrudelten. So energiegeladen hatte Nina ihn seit Monaten nicht mehr gesehen, aber sie sehnte sich jetzt nach einer Tasse Tee und ein bisschen Zeit für sich, um die Dinge in Ruhe zu überdenken. Ich muss wirklich, sagte sie. Also, mein Glückwunsch nochmal. Er stand auf, als sie sich die Jacke anzog und los wollte. Sie lächelte ein wenig, während sie da standen und eine Kinderwagenparade an sich vorbeiziehen ließen. Nina, sagte Griffin mit frischem Mut, als sie sich endlich in Bewegung setzte. Sie drehte sich zu ihm um. Ja? Wo wir jetzt nicht länger zusammenarbeiten. Also, wir sind ja nun keine Arbeitskollegen mehr und ich habe mich gerade von meiner Freundin getrennt. Würdest du vielleicht mal mit mir ausgehen? Du weißt schon, was trinken? Bitte. Sie blickte ihm in das blasse, beklommene Gesicht und fand die Situation plötzlich peinlich, während sie zugleich einen Anflug von Entschlossenheit spürte. Eine Sekunde dachte sie über den Vorschlag nach, zögerte dann aber nicht länger und traf eine Entscheidung. Tut mir leid, sagte sie, aber ich muss jetzt ein dringendes Telefonat führen. Sie ging an den Kinderwagen und Einkaufstaschen und beschlagenen Fenstern und sich mit Sachen bewerfenden Schulkindern und zerknitterten Zuckertütchen und schmutzigen Tellern und fettigen Tassen vorbei, schob die Tür auf und trat auf die nasse Straße. Dort setzte sie sich die Kapuze auf und zog ihr Handy hervor. Denn eins war ihr klar. Wenn sie es jetzt nicht tat, würde sie es niemals tun. Alistair, sagte sie, als er sich meldete, danke für ihr unglaublich freundliches Angebot. Ja, bitte. Kapitel 7 Inzwischen war sogar Sorindas Begeisterung für Ninas Plan verpufft. Nina hatte herumtelefoniert und von den Behörden die Information bekommen, dass das Ausstellen einer Lizenz für eine mobile Buchhandlung so gut wie unmöglich sei. Offenbar wäre alles viel einfacher, wenn sie Hamburger, Tee und Hotdogs verkaufen wollte. Trotzdem saß Nina jetzt wieder im Reisebus und hatte nicht nur die Landliebe-Trilogie dabei, sondern auch die ganze Highland-Saga, um sich auf die Reise einzustimmen. Je weiter sie Richtung Norden fuhren, desto kälter wurde es, aber es war immer noch hell. Und so glitzerte Edinburgh im eigentümlichen Licht des Ostens wie Moskau, als sie durch die Stadt fuhren. Die große Brücke kam Nina wieder vor wie das Tor zu einer unbekannten Welt. Und dann ging es weiter und weiter in Richtung Norden. Städte und Ortschaften und Verkehr und Menschen wurden weniger, bis irgendwann nur noch lange, träge, rote Züge zu sehen waren, die parallel zu sich windenden Straßen voranzuckelten. Es folgten winzige Dörfer, Vögel, die über Täler flogen und überall Schafe auf saftig grünem Gras unter den langen Strahlen der spät untergehenden Sonne. An einer Tankstelle kaufte Nina ein paar eingeschweißte Kirschtörtchen und verspeiste sie im Bus, ohne von ihrem Buch aufzuschauen. Als sie schließlich Kirin erreichten, kam es ihr vor, als kehre sie heim. Dass Edwin und Alistair sie strahlend anlächelten, als sie die Tür zum Pub aufschob, verstärkte diesen Eindruck nur noch. »Das Buchmädchen riefen sie erfreut, und Alistair schenkte ihr ein halbes Lagerbier ein, ohne auf ihre Bestellung zu warten. Er musste beim letzten Mal wohl bemerkt haben, wie sehr sie mit dem lokalen Gebräu gekämpft hatte. Was haben Sie uns denn mitgebracht?« Nina hatte sich natürlich gut vorbereitet und öffnete ihren Koffer, um eine Auswahl an Thrillern und Krimis hervorzuholen, auf die sich die Männer begeistert stürzten. »Nun«, sagte Edwin schließlich, »Sie wollen den Lieferwagen also wirklich mit Büchern füllen?« Zufrieden wühlte Alister auf der Suche nach den Wagenschlüsseln herum, während Nina einen Scheck auf die Theke legte, dessen Betrag in etwa ihrer gesamten Abfindung entsprach. Ja, so ist es gedacht. Jetzt, wo sie einen Plan hatte, war die Rückkehr zur Arbeit gar nicht so schrecklich gewesen. Sie hatte noch ein paar Wochen absolvieren müssen. Inzwischen war es aber allen egal gewesen, ob sie sich beim Mittagessen Zeit ließ, morgens zu spät kam oder Kisten voller Bücher mitnahm, was sie jeden Abend tat. Ihr kam es vor, als würde sie damit Waisenkinder vor dem sicheren Tod retten. Bei Griffin war mittlerweile der Bart verschwunden. Er kam immer früh zur Arbeit, trug Hemd mit Krawatte und hatte viele Meetings. Sein Gesichtsausdruck war jetzt oft gestresst, statt wie früher gelangweilt und genervt. Eines Abends hatte er Nina angesprochen und ihr gesagt, dass sie ein Anforderungsformblatt für all die Bücher ausfüllen müsse, die sie mitnahm, als sie »Ist das dein Ernst?«, gefragt hatte, hatte er sie nur gequält angesehen, und Nina war noch glücklicher darüber gewesen, dass sie hier bald verschwinden würde. »Oh, das wird einfach toll«, schwärmte Edwin. »Sie sollten nach Kani rüberfahren und nach Bonnie Banks und nach Windygates, wo meine Schwester wohnt. Da gab es früher mal eine Fahrbücherei, aber die haben sie natürlich dicht gemacht. Also wäre das besser als nichts«, Denn als Fahrbücherei können Sie Ihr Geschäft wohl nicht aufziehen, oder? Ich fürchte nein, antwortete Nina. Ich muss mir schließlich meine Brötchen verdienen. Dann schaute sie die beiden Männer an. Aber Sie wissen schon, dass ich mit dem Wagen nicht hier bleibe, oder? Ich fahre damit zurück nach Birmingham. Die beiden blickten sie verwirrt an. Aber der ist schließlich für hier, sagte Edwin. Dafür haben wir ihn ja gekauft. »Nein, ich fahre damit gen Süden«, erklärte Nina. »Dahin, wo ich zu Hause bin.« »Aber im Süden und in der Stadt brauchen die Leute doch keine Bücher«, argumentierte Alistair. »Da stolpern sie immerhin bei jedem Schritt über Buchhandlungen und Büchereien und Universitäten und all das. Die haben nun wirklich genug davon. Wir dagegen brauchen unbedingt welche.« »Ja, aber ich lebe doch dort«, wiederholte Nina. »Das ist mein Zuhause, deshalb muss ich zurück.« Es herrschte Schweigen. »Sie könnten auch hier ein neues Zuhause finden,« schlug Alistair vor. »Wir könnten wirklich jemanden gebrauchen, der etwas frischen Wind in den Ort bringt.« »Hier könnte ich niemals herziehen,« wandte Nina ein. »Ich habe noch nie auf dem Land gelebt.« »Gut, aber sie hatten auch noch nie einen Bücherbus,« gab Edwin hartnäckig, aber nicht ohne eine gewisse Logik zu bedenken. »Ach, wir haben ihnen eigentlich geholfen, weil wir dachten, dass sie hier bleiben, sagte Alistair. »Ich habe schon meinen ganzen Stammkunden Bescheid gesagt.« »Ich dachte, Edwin und Hugh wären ihre einzigen Stammkunden«, sagte Nina. »Tja, da sehen Sie mal, wie wenig Sie wissen. Alle waren begeistert.« »Ich würde ja gern«, erklärte Nina. »Aber das geht wirklich nicht. Ich muss zurück und alles organisieren und anfangen, Geld zu verdienen.« Nun herrschte Schweigen in der Kneipe. Nina fühlte sich ganz furchtbar, weil sie den Männern offenbar einen falschen Eindruck vermittelt hatte, obwohl das wahrhaftig nicht ihre Absicht gewesen war. »Aber«, begann Edwin. »Es tut mir leid«, unterbrach ihn Nina mit Bestimmtheit. Sie hatte geplant, noch heute Abend in den Wagen zu steigen und zurückzufahren. Selbst in diesem preiswerten und so fröhlichen Pub konnte sie sich die Übernachtung nämlich nicht leisten. Außerdem hatte Sorinda ihr unmissverständlich klargemacht, dass die Bücher bald aus der Wohnung verschwinden mussten, weil sonst entweder die Decke einstürzen oder Nina ernsthafte Probleme bekommen würde. Daher blieb ihr keine Wahl. »Ich muss los«, versetzte Nina betrübt. Alle betrachteten die Schlüssel, die auf dem Tresen lagen. »Es war wirklich nett, was Sie für mich getan haben,« sagte sie noch einmal. »Danke.« Die beiden Männer grunzten nur und wandten sich ab. Während der Westen rosa erglühte, wurde es draußen allmählich dunkel. Wenn die Sonne nicht mehr schien, wurde es sofort kalt, und Nina zitterte, als sie zu ihrem neuen, fahrbaren Untersatz hinüberging. Sie wickelte sich enger in ihre Jacke und schaute zu dem Wagen hoch, der auf dem ruhigen kleinen Kopfsteinplatz riesig wirkte. Dann atmete sie einmal tief durch. Sie konnte sich nicht daran erinnern, sich schon einmal so einsam gefühlt zu haben. Egal, da musste sie jetzt durch. Die Entscheidung war gefallen, und nun würde sie auch einen Weg finden. Nina warf einen Blick auf ihr Handy. Während sie im Pub gewesen war, hatte ihr Telefon offenbar kurz Empfang gehabt, so dass ein paar E-Mails eingegangen waren. Die erste war von der Stadtverwaltung. Sehr geehrte Miss Redmond, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass sie Ihrem Antrag auf eine Parkerlaubnis Kategorie 2b, Verkauf und Handel, nicht gastronomisch, aufgrund von Höhebeschränkungen in dieser Gegend nicht stattgegeben wurde. Diese Entscheidung ist nicht anfechtbar. Nina fluchte laut. Es folgte noch mehr Behördensprache, doch den Rest konnte Nina durch ihre Tränen hindurch nicht lesen. Was auch immer sie tat, das Glück schien ihr einfach nicht hold zu sein. Sie hätte nie gedacht, dass es ein Problem damit geben würde, den Wagen bei sich vor dem Haus zu parken. Aber als sie ihn nun in der schnell einsetzenden Dämmerung betrachtete, wurde ihr bewusst, wie riesig er war. Er würde nicht nur Sorinda und ihr, sondern auch ihre Nachbarn im Erdgeschoss das ganze Licht wegnehmen. Was hatte sie sich dabei bloß gedacht, ihre ganze Abfindung dafür auszugeben? Jetzt konnte sie ja wirklich nicht zurück in den Papp marschieren und den Männern sagen, dass sie ihre Meinung geändert hatte. Nina hatte keine Stelle mehr und ihr war klar, dass sie sich auf die Bewerbungsgespräche nicht optimal vorbereitet hatte. Sie war von einer anderen Möglichkeit abgelenkt gewesen, war dabei aber an der grundlegendsten, offensichtlichsten Hürde gescheitert. Sie würde umziehen müssen. irgendwo hin, wo der Wagen stehen durfte. Wie sollte sie das Surrender nur beibringen? Aber was, wenn sie sich einen Umzug gar nicht leisten könnte? Und wer würde denn einer Arbeitslosen eine Wohnung vermieten? Oh Gott, am Ende müsste sie womöglich im Lieferwagen hausen. Tränen liefen Nina über die Wangen, während Panik sie zu übermannen drohte. Im Dorf war es eiskalt, und da weit und breit niemand zu sehen war, fühlte sich Nina Mutterseelen allein. Sie überlegte, was Nancy Drew jetzt tun würde, oder Elizabeth Bennet, oder Maul Flanders. Aber auf solch eine Situation schien keine von ihnen wirklich vorbereitet gewesen zu sein. Keine ihrer Heldinnen, die ihr jetzt in den Sinn kamen, hatte sich je neben einem unverkäuflichen, riesigen Lieferwagen am Ende der Welt wiedergefunden, vor Kälte zitternd und nicht wissend, wo sie bald leben würde. Gequält hob Nina den Kopf und drückte die Schultern durch. Ihr zitterten die Hände und sie wusste einfach nicht, wo sie hin sollte. Angestrengt versuchte sie, sich mögliche Parkplätze in Erinnerung zu rufen und fragte sich, ob sie dort wohl sicher sein würde oder ob sie den Wagen einfach zurücklassen sollte. Weil sie einfach keine bessere Idee hatte, stieg sie am Ende in die Fahrerkabine steckte den Schlüssel ins Zündschloss und drehte ihn um. Es heißt immer, dass man sich bloß nicht ans Steuer setzen soll, wenn man müde ist. Und normalerweise war Nina auch eine vorsichtige Fahrerin, die sich solche Warnungen zu Herzen nahm. Normalerweise. Aber jetzt war sie tief getroffen und mitgenommen, saß am Lenkrad eines riesigen Gefährts, an das sie nicht gewöhnt war und hatte große Angst. Ihr war klar, dass sie besser von der Straße runterfahren sollte. Aber wo nur? Ein Zimmer in einem Hotel konnte sie sich nicht leisten, wenn sie denn überhaupt gewusst hätte, wo es hier oben eins gab. Ein Navi hatte sie nicht, nur ein Handy ohne Empfang, dessen Akku fast leer war. Nina machte das Fernlicht an und fuhr endlose Landstraßen entlang, die an kein für sie sinnvolles Ziel zu führen schienen. Aber der Tank war voll, und das reichte ihr vorerst. Also wischte sie sich mit der rechten Hand die Tränen vom Gesicht und versuchte, nicht in Panik auszubrechen. Sie würde schon irgendetwas finden, irgendeinen passenden Ort. Nina bemerkte die Lichtsignale des Bahnübergangs zwar, bremste aber nicht. Da die Schranken noch nicht heruntergingen, würde sie genug Zeit zum Überqueren der Schienen haben. Das Reh sah sie erst, als es zu spät war. Es hüpfte von den roten Lichtern weg und lief ihr direkt vor den Wagen. Nina starrte ihm in die wunderschönen, riesigen, schwarzen Augen, in denen Überraschung und Angst standen, und trat ohne nachzudenken auf die Bremse. Der Wagen geriet ins Schlittern und kam quer zur Straße, ruckelnd zum Stehen, direkt auf den Gleisen. Als das Ried zur Seite wegsprang, stieß es sich noch mit den Hufen hörbar am Wagen ab, um dann unversehrt zwischen den Bäumen zu verschwinden. Nina holte keuchend Luft, hörte eine Glocke bimmeln und bemerkte zu ihrem Entsetzen, wie sich um sie herum langsam die Schranken schlossen. In diesem Moment konnte sie keinen klaren Gedanken mehr fassen. Zwar drehte sie mehrmals den Schlüssel im Schloss, vergaß dabei aber, die Kupplung zu treten. Sie verstand einfach nicht, warum sie den Motor nicht wieder starten konnte. Die Lichter des Zuges waren deutlich erkennbar. Sie rückten näher und näher, leuchteten immer heller. Nina wusste, dass sie aussteigen musste. Doch obgleich sie es mehrmals versuchte, bekam sie die Wagentür nicht auf. Also fummelte sie wieder am Schlüssel herum und versuchte noch einmal, den Motor anzulassen, schaffte es aber nicht. Während das Radio laut weiter dudelte, schienen ihre Hände völlig nutzlos geworden zu sein. Ihre Kampf- oder Fluchtreaktion hatte sie komplett im Stich gelassen. Wieder starrte Nina zum Zug hinüber, Und dann ertönte ein ohrenbetäubendes, quietschendes Geräusch, während ihr ein alberner, lächerlicher Gedanke durch den Kopf fuhr. Wie peinlich das für ihre Mutter sein würde. Die müsste jetzt allen erklären, dass ihre Tochter trotz Universitätsabschluss so dumm gewesen war, auf einem Bahnübergang stehen zu bleiben und sich von einem Zug überfahren zu lassen. Von einem Zug. Ganz langsam öffnete Nina den Mund und stieß etwas aus, was wohl ein Schrei sein musste, wie ihr klar wurde. Der Boden bebte, der Zug donnerte und schrillte auf sie zu, und Nina schloss die Augen und wartete auf das Schreckliche, Unausweichliche. Kapitel 8 Sie war von Dunkelheit und tödlicher Stille umgeben. Mit einem Mal war sogar das Radio aus, obwohl Nina nicht wusste, wieso eigentlich. Auch die Lichter waren erloschen. Nina blinzelte. Sah so das Jenseits aus? Sie hatte nichts gespürt. Keinen Schlag, keine Schmerzen. Vielleicht war die Sache jetzt gelaufen. Hiermit war es vorbei. Das tiefe Schwarz war allumfassend. Aber nein, sie saß ja immer noch im Lieferwagen. Schließlich konnte sie den Hebel der Tür sehen, Nina griff danach und konnte ihn problemlos betätigen. Die Tür war die ganze Zeit unverschlossen gewesen. Was zum Teufel war denn nur passiert? Vorsichtig kletterte Nina nach unten. Dann taumelte sie ein paar Schritte von den Schienen weg, während ihre Beine nachzugeben drohten, und übergab sich in eine Hecke. In ihrer Handtasche fand sie eine halbleere Mineralwasserflasche und trank etwas, hörte aber nach ein paar Schlucken wieder auf, falls der Brechreiz zurückkehren sollte. Nina zitterte am ganzen Körper. Als sie langsam die Kontrolle über ihre Atmung zurückerlangte, wagte sie es endlich, sich umzusehen. Die Lok eines riesigen Güterzugs war nur Meter von ihrem unversehrten Lieferwagen entfernt zum Stehen gekommen und erbebte dort wie ein lebendiges Wesen. Am liebsten hätte sich Nina noch einmal übergeben. Ebenso heftig keuchend wie sie lehnte ein Mann an der Lokomotive. Als er sie bemerkte, kam er langsam zu ihr herüber. »Was?« begann er, aber seine Stimme zitterte so heftig, dass er kaum etwas herausbekam. »Was zum T...« Er musste sich sehr zusammenreißen, um nicht loszufluchen. »Was um alles in der Welt?« Ein röchelndes Geräusch entfuhr seiner Kehle. »Was um alles in der Welt?« »Ich«, Nina hörte ihre Stimme brechen, »da war ein Reh, und ich hab auf die Bremse getreten.« »Ein Reh? Sie hätten uns beinahe alle umgebracht, nur für ein Reh? Sie alberne Dumme! Was haben Sie sich dabei nur gedacht?« Plötzlich hörte Nina Schritte. Aus dem Rauch der Zugbremsen, der wie Nebel waberte, trat ein weiterer japsender Mann. »Was ist passiert?«, fragte er. Er hatte einen Akzent, irgendetwas osteuropäisches, schoss es Nina flüchtig durch den Kopf. »Dieses dumme kleine Ding! Hätte beinahe dich, mich, sich selbst und die halbe Landbevölkerung hier ausgelöscht, wenn ihr Tank in Flammen aufgegangen wäre!«, rief der erste Mann inzwischen puterrot vor Wut. Der zweite Mann sah Nina an. »Geht es Ihnen gut?«, fragte er. »Ob es Ihr gut geht? Die hätte uns fast umgebracht.« »Ja, Jim, ja, das habe ich verstanden.« Immer noch zitternd schüttelte der Mann namens Jim den Kopf. »Das ist eine schlimme Angelegenheit, wirklich übel.« Jetzt begannen die Lichter des Bahnübergangs wieder zu blinken, und die Schranken gingen hoch. »Die sollten nicht hochgehen«, sagte der zweite Mann. »Wir sind immer noch hier.« »Alles in Ordnung«, wandte er sich wieder an Nina. Sie merkte, dass sie ihre Beine sie nicht mehr lange tragen würden, weshalb sie sich an ihren Lieferwagen lehnte. »Ich gehe mal und rede mit der Zentrale«, sagte Jim. Der zweite Mann kam zu Nina herüber. Er hatte schwarze Locken, die er ein wenig zu lang trug, und müde wirkende Augen mit langen Wimpern. Die olivfarbene Haut über seinen hohen Wangenknochen war gespannt. Er war kräftig und nicht besonders groß. Alles in Ordnung, ja. Nina sah ihn nur wortlos an. Sie war zu mitgenommen, um zu sprechen. Holen Sie Luft, sagte er, und trinken Sie, okay? Als sie seinen Rat zu befolgen versuchte, spuckte sie das Wasser spritzend wieder aus. Dann stützte sie lieber erst einmal die Hände auf den Knien ab, um zu Atem zu kommen. Ich dachte, sagte sie mit klappernden Zähnen, ich dachte, ich wäre tot. Niemand hier ist tot, erklärte der Mann. Niemand ist tot, ich bin noch da und Jim ist noch da und unsere Ladung auch. Wolle, Whisky, Öl und Gin. Hier muss niemand sterben. Er sah sie an. Sie frieren ja. Kommen Sie. Na los. Er schob sie in Richtung Zug. Sein Kollege war in die Fahrerkabine zurückgekehrt und sprach dort in ein Funkgerät. Er steckte den Kopf zum Fenster heraus. Ich weiß nicht, was ich denen sagen soll. Du musst doch gar nichts sagen. Allen geht es gut. Der Gin, das Öl und die Wolle sind in Sicherheit. Es ist niemand verletzt. Wenn ich die Umstände erkläre, gibt es eine Riesenuntersuchung. Die Polizei wird eingeschaltet und das zieht sich dann über Monate hin. Er warf Nina einen strengen Blick zu. Sie wird mächtig Probleme bekommen. Ha, ja, dann erzähl nichts, schlug der zweite Mann vor. Ich, ich wollte nicht... Nina bekam kaum ein Wort heraus. Oben im Führerhaus wurde Jims Miene sanfter. »Aber ich muss es Ihnen leider sagen, weil Sie schon von sich aus durchgerufen haben. Hier bewegt sich keiner weg.« Er schaute sie an. »Himmel«, rief er, »dann können Sie auch genauso gut reinkommen und eine Tasse Tee trinken.« »Ja, Tee«, sagte der andere Mann und schob Nina behutsam voran. »Tee ist immer eine gute Idee. Kommen Sie in die Kabine. Na los, raus aus der Kälte, rein ins Warme.« Weil sie nicht wusste, was sie sonst tun sollte, taumelte Nina zur Lok hinüber, konnte sich dann aber nicht die Stufen hochziehen. Ihre Arme waren wie Wackelpudding. Mit einer eleganten Bewegung erklomm der zweite Mann die Stufen, drehte sich zu Nina um und streckte ihr die Hand entgegen. »Los«, sagte er. Er hatte drahtige, schwarze Bartstoppeln und seine behaarten, muskulösen Arme waren ölverschmiert. Als er Ninas kleine Hand ergriff, und die junge Frau schwungvoll hochzog, sah es aus, als würde sie nichts wiegen. Das winzige Führerhäuschen war warm und gemütlich. Jim saß vor einem Bedienpult aus grauem Plastik, und der zweite Mann wies auf den Platz neben ihm. Doch Nina sank auf den Boden und brach in Tränen aus. Die beiden Zugführer tauschten Blicke. »Tee«, sagte der zweite Mann irgendwann, Jim lehnte sich vor und förderte eine Thermosflasche zutage. Er goss etwas Tee in einen Becher und reichte ihn Nina, die dankbar danach griff. »Jetzt weinen Sie mal nicht, Mädel«, brummte er. »Trinken Sie lieber.« Der Tee war heiß und süß, und augenblicklich ging es Nina ein wenig besser. »Es tut mir leid«, schluchzte sie. »So, so leid.« »Oh Gott«, stöhnte Jim wieder. Die ganzen Formalitäten, die Polizei ist bestimmt schon unterwegs, und dann müssen tausend Papiere ausgefüllt werden und eine Untersuchung eingeleitet. Aber es ist doch niemand verletzt, wiederholte der zweite Mann. Du bist ein Held, Jim. Der Zugführer erwiderte darauf zunächst nichts, und so herrschte lange Stille. Irgendwann sagte er, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das sind sie wirklich, mischte sich nun Nina ein, die wieder etwas munterer wurde. Auf jeden Fall. Ich dachte, ich wäre tot. Ich verdanke ihnen mein Leben. Sie sind wirklich ein Held, weil sie genau im richtigen Moment gebremst haben. Als der Fahrer einen weiteren Schluck Tee nahm, schien sein Zorn völlig verpufft zu sein. Ehrlich gesagt war das eine ganz instinktive Reaktion, erklärte er bescheiden. Du kommst bestimmt in die Zeitung, sagte der zweite Mann lächelnd und zwinkerte Nina zu. Mit Foto. Meinst du? Sie haben mir das Leben gerettet, sagte Nina wieder und war einfach nur froh, dass er nicht länger wütend war. Sie haben mich gerettet. Jim trank noch einen Schluck Tee und lächelte. Tja, sagte er, also Unfälle passieren eben manchmal. Als schließlich die Polizei eintraf und von allen die Aussage aufnahm, hatte sich Jim endlich vom Schreck erholt und war auf die ganze Sache mächtig stolz. Er erzählte allen, die es hören wollten, von seiner lebensrettenden Betätigung der Bremse. Der zweite Mann, der sich Nina als Marek vorgestellt hatte, trieb hingegen zur Eile an. Nina war völlig entsetzt, als ihr beim Gespräch mit den Polizisten klar wurde, dass sie womöglich mit einer Strafanzeige rechnen musste. An dieser Stelle mischte sich Marek ein und erklärte sehr überzeugend, dass die Strafanzeige doch eigentlich eher gegen das Reh gestellt werden müsste. Man hatte Nina pusten lassen, und die Sanitäter hatten sowohl sie als auch Jim untersucht. Jetzt blieb wohl nichts mehr zu tun, als den Lieferwagen von den Schienen zu holen, sodass jeder seiner Wege gehen konnte. Inzwischen war der Fahrer des Nachtzugs aus Inverness, der hinter ihnen stand, ziemlich ungehalten. Da sie bis Darlington keinen Ersatzzugführer hatten, bot Marek an, die Schicht zu übernehmen. Es gab allerdings ein großes Problem. Nina war absolut nicht dazu in der Lage, sich ans Steuer zu setzen, doch die Versicherung des Lieferwagens galt nur für sie. Einer der Polizisten war so nett, ihn wenigstens in eine Parkbucht neben einem Feld zu fahren und einen Aufkleber mit der Aufschrift »Unter Polizeibeobachtung« anzubringen, um Unbefugter abzuschrecken. Aber das brachte Nina jetzt auch nicht weiter. Die Polizei bot an, sie in den Pub mitzunehmen, weil man dort ohnehin den immer noch angeschlagenen Gym absetzen würde. Aber es war inzwischen weit nach Mitternacht, und Nina hatte kein Geld für ein Zimmer, weil bei ihr ja nicht die Bahn als freundlicher Arbeitgeber dafür aufkommen würde. Sie blinzelte immer wieder, um nicht erneut in Tränen auszubrechen, während sie sich über ihre Möglichkeiten den Kopf zermarterte. Irgendwann lehnte sich Marek, der vorher wohl mitbekommen hatte, wie Nina ihre Adresse angegeben hatte, zu ihr vor. »Übrigens, ich fahre nach Birmingham«, sagte er leise. Nina starrte ihn an. Die Polizisten tauschten Blicke, weil sie nicht sicher waren, ob so etwas wohl erlaubt war. Ihnen war aber auch klar, dass man ihnen damit ein riesiges Problem abnehmen würde. Jim hob bereits zum Abschied die Hand. »Okay«, sagte schließlich einer der Beamten und reichte Nina den Schadensbericht. »Und bleiben Sie bitte nie wieder auf Bahnübergängen stehen, in Ordnung?« Nina nickte. »Mache ich nie wieder«, versprach sie. Dann fuhren alle und die blauen Lichter verschwanden und irgendwann standen Nina und Marek dann allein in der Fahrerkabine. Der Zugführer sprach mit der Zentrale, die Schranken gingen wieder herunter, Und dieses Mal konnte der Zug den Übergang problemlos passieren, weil niemand im Weg war. Marek hatte darauf bestanden, Nina den Sitz zu überlassen und sie in eine Decke einzuwickeln. Nach allem, was sie durchgemacht hatte, war sie ziemlich müde, konnte aber trotzdem nicht einschlafen. Abgesehen von einer Fahrt mit der Dockland Light Railway in ihrer Kindheit, hatte sie nämlich noch nie in einem Zug vorne gesessen. die Fenster waren groß und breit und hatten ganz normale Scheibenwischer, was Nina zunächst überraschte, obwohl sie sofort bewusst wurde, wie albern das war. Während sich die riesige Lok langsam in Bewegung setzte und immer schneller wurde, lehnte sich Nina eifrig vor, um nichts zu verpassen. Als sie durch ein Gehölz und dann zwischen den weiten Hügeln hindurch fuhren, war der Nachthimmel gar nicht schwarz. Schwarz war die sanft gewellte Landschaft, Der Himmel hingegen bestand aus einer Reihe von dunklen, samtigen Farben, gesprenkelt mit Sternen hier und da. Es herrschte beinahe Vollmond. Damit man die Umgebung besser erkennen konnte, war es in der Fahrerkabine dunkel. Während sie durch Städte und Dörfer sausten, in denen alles zur Ruhe gekommen war, konnte Nina im Mondschein nur Mariks Profil und die Bartstoppeln an seinem Kinn erkennen. »Was wollten Sie denn in der Nacht da draußen?« fragte Marek. »Sie kommen nicht aus Schottland, oder?« Nina schüttelte den Kopf. »Aus Birmingham?« »Naja, ich wohne in Birmingham, komme aber aus Chester. Und woher stammen Sie?« erkundigte sich Nina neugierig. »Aus Lettland«, brummelte er. »Also sind wir beide weit weg von zu Hause«, bemerkte Nina. Darauf gab Marek keine Antwort. Ich, ich wollte den Lieferwagen nach Hause bringen, erklärte sie. Für die Arbeit. Was für eine Arbeit ist das denn? Fahren Sie Lieferwagen? Naja, ich fahre nicht besonders gut, musste Nina zu ihrem Leidwesen zugeben. Ich wollte eine Buchhandlung eröffnen. Marek schaute kurz zu ihr hinüber. Ah, sagte er. Eine Buchhandlung. Sehr gut. die Leute mögen Buchhandlungen.« Nina nickte. »Das hoffe ich zumindest. Ich wollte gern, na ja, Sie wissen schon, die Bücher zu den Menschen bringen, für jeden genau das Richtige zum Lesen finden.« Marek lächelte. »Und wo ist Ihr Laden? In Birmingham?« Nina schüttelte den Kopf. »Nein, ich wollte ihn eigentlich in dem Lieferwagen eröffnen.« Im Wagen? Ein Laden in einem Wagen? Ich weiß, sagte Nina, vielleicht ist das eine furchtbare Idee und bisher hatte ich mit meinem Vorhaben auch nicht viel Glück. Sie wollen also rumfahren und nach Leuten suchen, die Bücher brauchen? Genau. Und was für ein Buch brauche ich, hm? Nichts Russisches, bitte. Sie sah ihn an und lächelte. Na ja, antwortete sie. Ich würde ihnen etwas über Menschen empfehlen, die nachts arbeiten, zum Beispiel Ovian Falls. Darin geht es um einen Mann im Krieg, der die ganze Nacht wache steht, bevor am Morgen das Signal zum Vorrücken gegeben wird. Es wird alles geschildert, was ihm durch den Kopf geht, bis er aus dem Schützengraben klettern und kämpfen muss. Er denkt an seine Familie und seine Kindheit, und das alles ist fröhlich und traurig zugleich. Und dann gibt es da einen Heckenschützen, der ihn seiner Meinung nach ins Visier genommen hat. Der Schütze versucht dann wirklich, ihn zu erschießen. Das Buch ist gut und ergreifend und aufregend, und es fühlt sich an, als würde man in einer einzigen Nacht ein ganzes Leben durchlaufen. Marek nickte. »So ist das für mich manchmal auch,« erklärte er. »Die Uhr ist für mich wie ein Schütze, aber ohne Gewehr. Das klingt jedenfalls wie das perfekte Buch für mich. Das werde ich kaufen. Sehr gut.« Sie ratterten über eine Brücke und schreckten damit ein paar Reiher auf, die sich an einem See zusammengefunden hatten. Als sie davonflogen, zeichneten sich ihre Silhouetten vor dem Mond ab. »Wow«, sagte Nina, »gucken Sie mal.« »Vom Nachtzug aus sieht man viel«, antwortete Marek, »da zum Beispiel.« Er deutete auf ein winziges Dorf, das in völliger Dunkelheit dalag, bis auf ein einziges Schlafzimmerfenster. Das Licht ist nicht jeden Abend an, aber meistens schon. Wer wohnt da? Kann er nicht schlafen? Sind das vielleicht Leute mit einem Baby? Das frage ich mich jedes Mal. Was sind das für Menschen da draußen? Mit was für einem Leben? Und wie freundlich, dass sie uns einen Blick darauf erlauben. Ich glaube ja nicht, dass irgendjemand gern an einer Bahnstrecke wohnt, gab Nina lächelnd zu bedenken. Oh, dann ist es noch freundlicher, sagte Marek. und danach breitete sich Schweigen aus. Als sie in Newcastle ankamen, bat Marek Nina, sich so hinzusetzen, dass man sie von draußen nicht sehen konnte, denn sie hätte ja eigentlich nicht hier sein sollen. Im Güterbahnhof, der so hell erleuchtet war wie ein Weihnachtsbaum, waren lautes Dröhnen und Klirren zu hören. Es war taghell, Männer brüllten herum und brachten Kräne und Seilzüge an den Containern des Zuges an. Wie Marek erklärt hatte, befand sich darin Wolle für die Niederlande und Belgien und natürlich Whisky, Öl und Gin. Im Gegenzug wurde nun Ware aus China aufgeladen. Sachen für Ramschläden und für Geschäfte mit Küchenbedarf. Spielzeug, Salz- und Pfefferstreuer, Bilderrahmen, außerdem Bananen und Joghurt und Post und was auch immer man sich vorstellen konnte. Das alles kam von den Gateshead-Dogs und wurde auf Lieferwagen und Züge gebracht, die es dann über Nacht im ganzen Land verteilten, so wie Blut durch das Adernnetz des kapers strömte. Wenn Nina ein Rührstäbchen für Kaffee, ein Glas Honig oder eine Nagelbürste in die Hand nahm, verschwendete sie nur selten einen Gedanken an diese mitternächtliche Welt. Während weitergeschleppt und gerufen wurde, döste Nina in der Ecke der Kabine langsam ein. Es war ein langer Tag mit einer langen Nacht gewesen. Als sie aus dem Schlaf hochschreckte, durchquerten sie gerade in Höchstgeschwindigkeit den Peak District. Ihr Mund war ganz trocken und sie sah sich verwirrt um, bis sie einen lächelnden Marek entdeckte. »Ah, ich dachte schon, Sie verschlafen die ganze Fahrt«, sagte er. »Nachtarbeit ist vielleicht nichts für Sie, oder? Eine Nachtbücherei wäre also wohl nicht das Richtige.« »Eine schöne Idee wäre es aber schon,« murmelte Nina verträumt. Sie hatte nicht tief und fest geschlafen, sondern ziemlich unruhig. Dabei hatte sie die ganze Zeit den Zug gespürt, als würde sie auf Schienen durch den Himmel rattern. »Man könnte die Bücher von Kindern austauschen, während sie schlafen, sodass sie morgens mit einer neuen Geschichte aufwachen.« Sie rieb sich die schläfrigen Augen und schaute sich um. »Entschuldigung, ich rede Unsinn.« Inzwischen war der Tee in der Thermoskanne zwar kalt, aber als Marek ihr eine Tasse anbot, trank sie ihn trotzdem. »Erzählen Sie von Ihrem Traum«, bat Marek, während sie mit laut ratterndem Motor weiter über das Land sausten. Von Zeit zu Zeit meldete sich das Funkgerät zu Wort. »Ich... ich hab gar nicht richtig geschlafen«, antwortete Nina. »Nein, ich meine für Ihr Leben. Was wollen Sie tun?« Also für immer. Was ist Ihr Traumberuf? Nina setzte sich auf. Tja, sagte sie. Ich denke mal, ich will einfach irgendwas mit Büchern machen, sie um mich herum haben und sie anderen Leuten empfehlen. Bücher für glückliche Menschen und für die, denen man das Herz gebrochen hat. Bücher für die, die sich auf den Urlaub freuen und für Leser, die daran erinnert werden müssen, dass sie nicht verloren sind in der Welt. Bücher für Kinder, die Affen lieben und lauter solche Dinge. Ich möchte gern dort sein, wo ich gebraucht werde. Und da oben werden sie nicht gebraucht? Da, wo wir waren? In Schottland? Hm, ja, vielleicht schon. Aber ich habe doch noch nie dort gelebt und … Und in Birmingham wäre es besser? Nein, eigentlich nicht. Ich meine, überhaupt nicht … »Da ist es wirklich überlaufen und man kann nirgendwo anhalten. Und es gibt ja auch schon Büchereien und Buchhandlungen und so. Nicht so viele wie früher, aber immer noch einige.« »Hm«, machte Marek, »mögen Sie Schottland denn nicht?« Nina dachte an den Moment zurück, als sie oben auf dem Hügel gestanden und über die Felder hinweg geblickt hatte. Über uralte Steinmauern, über weites, leeres Land – auf das die gelegentlich hinter dunklen Wolken hervorblitzende Sonne hier und da helle Streifen geworfen hatte. »Doch«, sagte sie, »es gefällt mir sogar sehr gut, aber ich kenne dort ja niemanden.« »Sie würden doch Ihre Bücher haben«, wandte Marek ein. »Und Sie kennen mich. Ich bin nachts meist für ein paar Stunden in Schottland.« Als der Zug weiter Richtung Süden fuhr, machten sich erste Anzeichen der Morgendämmerung bemerkbar. Das Funkeln der Sterne wurde matter, es zeigte sich eine schmale Linie goldenes Licht am Horizont. Jetzt dauerte es länger, wenn sie Städte durchquerten, denn sie wurden immer größer, und eine folgte auf die andere. Unterscheiden konnte man sie nur durch die Namen ihrer Güterbahnhöfe. Als das Land langsam erwachte, sich reckte und streckte, gab es auch immer mehr Verkehr. »Wo leben Sie eigentlich, Marek?« fragte Nina. »Oh, am gleichen Ort wie Sie«, sagte er. »In Birmingham, nicht?« Sie lächelte, weil er gerade so typisch Englisch geklungen hatte. »Ja, man hört's«, neckte sie ihn und staunte über den großen Zufall, dass sie beide in derselben Stadt gelandet waren. Mir gefällt es da nicht, erklärte er. Es ist mir zu teuer und zu schnell und hektisch. Ich mag es lieber da, wo es ruhig und frei ist und man nachdenken und frische Luft atmen kann, wie zu Hause. Deshalb mag ich Schottland. Das erinnert mich an zu Hause. Da ist es schön und nicht zu warm. Und warum ziehen Sie dann nicht dorthin? Er lächelte. Ich kenne da auch niemanden. In Birmingham half Marek Nina aus der Kabine und zeigte ihr den Weg zum Ausgang. Es war fünf Uhr morgens, aber schon halbwegs hell, außerdem bitter kalt. Nina sah ihn an. Vielen, vielen Dank. Danken Sie Jim, erwiderte Marek schlicht. Er hat sie auf den Schienen entdeckt und nicht platt gefahren. Und hier müssen Sie auch gut aufpassen. Wenn sie jetzt noch jemand platt fährt, war alles umsonst. Nina lächelte. »Ich werde vorsichtig sein, versprochen.« Sie sahen einander an. »Okay«, sagte Nina. Mareks Bartstoppeln wirkten jetzt länger, beinahe wie ein Dreitagebart, und er fuhr sich langsam mit der Hand darüber, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Über den hohen Wangenknochen funkelten seine dunklen Augen. »Viel Glück, Buchmädchen«, wünschte er ihr. Nina hatte das dringende Bedürfnis nach einer heißen Dusche und einem ausgedehnten Nickerchen. Als sie die Sonne auf der stählernen Hülle des Zuges glänzen sah, entdeckte Nina, dass er einen Namen hatte. The Lady of Argyll. Sie wandte sich ab und machte sich auf, um das Ende der Schienen zu umrunden. Man erreichte es in diesem Kopfbahnhof ganz plötzlich. Da gab es einfach eine hölzerne Absperrung mit dem Hinweis, dass es nicht weiterging. »Hey, Buchmädchen, warten Sie mal!« ertönte da eine Stimme hinter ihr. Als sie sich umdrehte, winkte Marek mit einem Stück Papier. Nina runzelte die Stirn. Der Zugführer war ganz rot im Gesicht und sah aus wie ein unbeholfener, tollpatschiger Bär. Schüchtern senkte er den Blick. »Also«, sagte er, »wenn Sie... vielleicht kann ich Sie nach Schottland mit zurücknehmen,« »Wir fahren nicht immer zu zweit, oft sind wir auch allein. Und ich weiß ja, wo Ihr Wagen steht.« Nina machte große Augen. »Das dürfen Sie?« »Nein, es ist streng verboten«, erklärte er. »Oh«, hauchte Nina. »Na ja, dann. Ich meine, danke für das Angebot, das ist echt super, aber ich sollte wohl besser nicht. Es wäre wahrscheinlich… Ich will nicht, dass Sie in Schwierigkeiten geraten.« »Keine Sorge«, antwortete er und errötete noch heftiger, während er ihr den Zettel reichte. Darauf stand eine völlig unleserliche E-Mail-Adresse. »Aber na, Sie wissen schon«, Nina lächelte und griff nach dem Stück Papier. »Danke«, sagte sie. Jetzt ertönte irgendwo laut das Pfeifen eines anderen Zuges, und sie rannte rasch los, umrundete mit leichten Schritten die Schienen. »Hier geht nichts mehr weiter. Endstation«, dachte sie bei sich. Kapitel 9 Als Nina in die Küche kam, traf sie eine schläfrige Sorinda an, deren Gesichtsausdruck nicht der freundlichste war. »Hattest du eine gute Fahrt?«, fragte sie. »Warum bist du denn schon so früh zurück?« Nina überlegte, ob sie ihr alles erzählen sollte, entschied sich aber dagegen. Das ist eine lange Geschichte. Na dann mal los, murmelte ihre Mitbewohnerin. Ich habe mir den ganzen Tag freigenommen, um diese verdammten Bücher auszuräumen. Können wir anfangen? Äh, sagte Nina und fragte sich, ob sie wohl Zeit für eine Tasse Kaffee hätte, bevor das Drama gleich seinen Lauf nehmen würde. Hm, also es gibt da ein Problem. Tja, Die Sache sieht so aus. Ich darf hier nicht parken. Was meinst du damit? Mein Antrag auf eine Parkerlaubnis wurde abgelehnt. Offenbar ist das Fahrzeug zu groß für Edgbesten. Oh, deshalb bist du also so schnell zurück. Du bist geflogen. Nicht direkt. Naja, wenigstens hast du den Wagen nicht gekauft. Aber Nina... Sorinda stellte ihren leeren Kaffeebecher auf einem wackeligen Stapel Regency-Romanen ab, der prompt einen Ohnmachtsanfall erlitt und kraftlos zu Boden sank. »Was willst du dann mit all dem hier machen?« Im selben Moment sagte Nina, der sich plötzlich mit gleißender Klarheit die Bilder davon aufdrängten, »Also, gekauft habe ich ihn schon.« »Du hast was?« Verwirrt fuhr Sorinda zu ihr herum und verteilte dabei unbeabsichtigt einen Stapel nahezu druckfrischer Bücher, Orwells gesammelte Werke, über den Raum. Gequält sog Nina die Luft durch die Zähne. Pass doch bitte mit George auf. Mit George? Nina, was zum Teufel ist denn nur los mit dir? Was hast du dir dabei bloß gedacht? Wieso hast du nicht auf den Bescheid wegen der Parkerlaubnis gewartet, bevor du für das den Geld hingeblättert hast? So wütend hatte Nina ihre Mitbewohnerin noch nie gesehen. Tränen schossen ihr in die Augen und sie wünschte einfach nur, sie wäre nicht so müde. Nina, ich hab wirklich viel Geduld für dich aufgebracht. Wenn du dir zum Beispiel als Trost ein Buch gekauft hast, weil etwas schiefgelaufen war, oder du dich mit einem Buch belohnt hast, weil etwas gut geklappt hatte, oder du ein Buch gekauft hast, weil es geregnet hat oder weil die Sonne geschienen hat, aber. Später überlegte Nina, Es war eher Hoffnung als echte Überzeugung, dass womöglich Sorindas schrille Stimme die ganze Sache in Gang gesetzt hatte. Vielleicht war es ja nicht nur ihre eigene Schuld gewesen. In dem Moment selbst kamen ihr solche Gedanken allerdings nicht. Sorinda gestikulierte frustriert und berührte dabei das ziemlich wackelige Geländer. Dadurch wackelte es nur noch mehr und brachte einen Stapel Bücher ganz oben auf der Treppe ins Rutschen. Und wie in unaufhaltsamer, grauenhafter Zeitlupe prallte dieser Stapel gegen den nächsten und dieser gegen den nächsten. So geriet die ganze Masse in Bewegung und schlitterte sich überschlagend die Stufen herunter, wobei sie eine große Ziervase zu Fall brachte. Die Vase schlug so heftig auf, daß in der Flurdecke ein Riss entstand, der eine Staubwolke ausspuckte. Das alles schien sich ganz langsam abzuspielen. Nina sah dabei zu, wie anschließend gemächlich eine Spirale aus Staub herabsank, ein winziges, weißes Wölkchen, das im Licht erzitterte. Weiter nichts. Aber das reichte, so viel war ihr bei einem Blick in Richtung Sorinda klar. Dieser Tropfen hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. Es war vorbei. Das wussten beide. »Okay«, sagte Nina. Ich zieh aus. Als das nun eine abgemachte Sache war oder Nina vielmehr ihre Entscheidung verkündet hatte und beide Frauen wieder ruhiger wurden, war surinda tatsächlich traurig. Sie hatten schließlich vier Jahre lang zusammengewohnt und waren einander gute Mitbewohnerinnen gewesen. Surinda erklärte, dass Nina ihr für den Riss in der Decke nichts schuldete, weil der Rest ihrer Monatsmiete den Preis der Reparatur wohl abdecken würde. Einen Teil dieses Geldes gaben sie allerdings für ein paar Flaschen Prosecco und eine riesige Tüte Haribo aus, mit der sie sich am nächsten Abend zusammen ins Wohnzimmer setzten, um die ganze Sache zu bereden. »Wo wirst du denn leben?«, fragte Surinder. »Das weiß ich auch nicht«, antwortete Nina. »Aber ich glaube nicht, dass es da oben sehr teuer ist. Es wird jedenfalls günstiger sein als hier.« Zum Glück, denn ich werde ja völlig ohne Geld dastehen. Und was willst du für die Bücher nehmen? erkundigte sich Sorinda. Das kommt darauf an, überlegte Nina. Ich glaube, ich denke mir einfach einen Preis aus, je nachdem, wie die Käufer aussehen. Ich glaube nicht, dass das erlaubt ist, wandte Sorinda ein. Bist du denn sicher, dass du nicht aus Versehen wieder zur Bibliothekarin wirst und die Bücher einfach so rausgibst? Nur bis ich aus Geldmangel zwei Mahlzeiten hintereinander ausfallen lassen muss, versicherte Nina und nahm sich noch eine Handvoll Haribos. Surinda lehnte sich auf dem Sofa vor und schenkte ihnen noch einmal nach. »Weißt du eigentlich«, sagte sie in verschwörerischem Tonfall, »was für Leute dich im hohen Norden erwarten?« »Alte Knacker«, antwortete Nina umgehend, »das ist mir schon klar, denen bin ich bereits begegnet.« »Nein«, rief Sorinda aus. »Nein, nein, nein, nein, das meine ich doch gar nicht. Weißt du, da oben gibt es nur Männer.« »Wirklich?« »Ja klar, ist schließlich am Ende der Welt. Und wer lebt an so einem Ort? Bauern? Tierärzte? Vielleicht gibt es da irgendwo einen Militärstützpunkt? Wanderer? Mountainbiker?« »Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit einem Mountainbiker etwas anfangen könnte.« Das ist mir etwas zu viel Regenjacken-Action. Außerdem bin ich gar nicht gern im Freien. Ich meine das doch nur als Konzept. Geologen, Studenten der Agrarwissenschaften, Baumpfleger, Männer, Männer, Männer. Du wirst in der absoluten Minderheit sein. Meinst du? In der Bücherei hatte es neben acht Frauen nur zwei Männer gegeben, Griffin und den alten Mo Singh. Und im neuen Medienzentrum arbeiteten 40 überwiegend junge Frauen, wie Nina aus einer aufgeregten E-Mail von Griffin wusste. Natürlich, und hier fehlen sie uns. Du kommst doch durchaus auf deine Kosten. Cyrinda rollte mit den Augen. Sie wurde ständig um Verabredungen gebeten, hatte aber an keinem dieser Typen Interesse. Sie klagte gern darüber, dass die ihr alle viel zu großstädtisch waren. Zudem mochte sie keine Bärte. »Na, wie auch immer«, sagte sie und winkte ab. »Aber du wirst schon sehen. Kerle überall.« »Ich gehe da doch nicht wegen der Kerle hin«, wandte Nina ein, »sondern wegen der Bücher.« »Aber wenn das den einen oder anderen Typen mit sich bringt, bist du doch sicher nicht abgeneigt, oder?« »Ich hab's dir ja schon gesagt«, bekräftigte Nina noch einmal. »Die sind da alle 102 und leben quasi im Pub.« Und jetzt hör schon auf, over the sea to sky zu pfeifen. Kapitel 10 Nina packte so viel wie möglich in ihren größten Koffer und stopfte Kisten mit Büchern hinten in den Mini-Metro, bis sie kaum noch aus dem Rückfenster schauen konnte. Dass sich an den Stapeln im Haus etwas geändert hatte, war aber kaum zu sehen. Zum Glück hatte Sorinda einen Kater und war in großzügiger Stimmung. Nina nahm ihr noch das Versprechen ab, sie unbedingt zu besuchen, sobald sie sich dort oben häuslich eingerichtet, also das Auto verkauft und eine Wohnung gefunden hätte, und machte sich dann nach vielen Küsschen und Umarmungen mit einer Tupperdose voll Proviant auf den Weg. Als erstes wollte sie in Schottland ihren Lieferwagen abholen. Doch als sie dort eintraf, regnete es. Nina hätte eigentlich gedacht, dass sie nach mehreren Jahren in Birmingham Expertin für das Thema Regen war, aber da hatte sie sich offenbar schwer getäuscht. Wenn es in Birmingham regnete, setzte man sich in ein Café oder blieb im gemütlichen, warmen Haus oder ging ins Bullring-Einkaufszentrum, falls man sich im Trockenen die Beine vertreten wollte. Hier in den Highlands hingegen regnete und regnete und regnete es, bis es sich für Nina so anfühlte, als würden die Wolken vom Himmel herabkommen und den Leuten geradewegs ins Gesicht geweht werden. Riesig und schwarz rollten sie heran und entließen ihre nasse Fracht unbarmherzig direkt über den Menschen. Normalerweise würde ihr das nichts ausmachen, aber jetzt musste Nina unbedingt zurück zu ihrem Wagen. Der stand nämlich schon seit fünf Tagen allein in der Landschaft. Sie ging in den Pub und stellte Alistair die ziemlich lächerliche Frage, ob es hier in der Gegend eigentlich einen Taxistand gab. Er sah sie nur verwirrt an und fragte, ob Hugh sie vielleicht mit seinem Trecker mitnehmen sollte, was sie dankend ablehnte. Dann war er noch so nett, ihr ein altes Fahrrad anzubieten, das hinter dem Haus stand. Tatsächlich war es geradezu vorsintflutlich, ein riesiger, schwerer, solider Drahtesel mit drei Gängen und einem verwitterten braunen Korb vorne. Ein Gutes hatte dieses Gefährt aber. Das Strampeln darauf war so schweißtreibend, dass Nina selbst in dem strömenden Regen bald die Kälte nicht mehr spürte. Heftig trat sie in die Pedale und schlug die ungefähre Richtung ein, in der sie den Lieferwagen vermutete. Als sie sich keuchend dem höchsten Punkt eines Hügels näherte, tat sich inmitten der über den Himmel rasenden Wolken ein Riss auf. Für einen Augenblick fiel ein breiter Strahl goldenes Licht hindurch, Dem Nina das Gesicht entgegenreckte wie eine Sonnenblume. Nina sog tief die unglaublich frische Luft ein und schaute dann nach rechts, wo auf den Schienen parallel zur Straße ein roter Zug vorbeifuhr. Da es ein Personenzug war, wusste sie, dass Marek nicht in der Fahrerkabine stehen würde. Trotzdem sprang sie wieder auf ihr Rad und sauste den Hügel auf der anderen Seite hinunter, als wollte sie sich ein Wettrennen mit dem Zug liefern. Nina nahm die Füße von den Pedalen und fuhr nun im Leerlauf immer schneller, wobei sie dem rasenden Zug hinterher schaute. Obwohl sie keine Arbeit, kein Gehalt, keinen Partner und im Leben generell nichts außer einem wackeligen alten Lieferwagen hatte, fühlte sie sich plötzlich freier als je zuvor. Der Bahnübergang war überhaupt nicht da, wo Nina ihn ungefähr in Erinnerung hatte, sondern viel weiter weg. Und so war sie richtig ausgehungert, als sie endlich dort ankam. In der Parkbucht daneben stand ihr Lieferwagen, völlig unversehrt, wenn man mal vom Polizeiaufkleber absah. Hätte sie noch in Birmingham gelebt, wäre sie wohl versucht gewesen, den einfach dran zu lassen, falls sie damit umsonst parken könnte. Ihr Wagen war zwar groß, sah im Sonnenschein aber weitaus weniger einschüchternd aus als beim letzten Mal mitten in der Nacht. Als Nina vom Rad stieg, begannen rote Lichter zu flackern und die gestreiften Schranken bewegten sich nach unten. Sofort drohte Panik in ihr aufzusteigen. Es war furchtbar gewesen, dass sie hier festgesteckt hatte und beinahe vom Zug erfasst worden wäre. Ihr kam wieder das Gefühl der Hilflosigkeit in den Sinn, als sie an der Tür herumgenestelt hatte. Nina zwang sich dazu, dem vorbeidonnernden Zug mit dem Blick zu folgen. Obwohl es nur eine kleine Regionalbahn war, kam sie ihr riesig und laut vor. Als sich erneut eine Wolke vor die Sonne schob, erschauderte Nina und lehnte sich an einen nahen Baum. »Okay, okay, alles in Ordnung«, sagte sie sich immer wieder, damit ihre Fantasie nicht mit ihr durchging. »Es war eine brenzlige Situation gewesen, aber der Zug hatte ja gehalten, und so etwas würde nicht noch einmal passieren.« Nina fragte sich, ob es vielleicht einen anderen Weg gab, sodass sie den Bahnübergang in Zukunft würde umgehen können. Es musste doch eine Alternative geben. Diese Straße hier wollte sie von nun an lieber meiden. Nein, sagte sie sich dann. So ging das nicht. Sie würde sich der Sache stellen und damit klarkommen müssen. Und damit hatte es sich. Die Schranken waren nicht wieder hochgegangen. Argwöhnisch blickte Nina die Schienen entlang. Tatsächlich. Da zuckelte ein langer Güterzug heran, zum Glück wesentlich langsamer als der Personenzug. Nina fragte sich, ob er wohl wegen ihres Unfalls an dieser Stelle das Tempo drosselte. Mit einem Mal hatte sie das Bedürfnis, näher an die Schranke heranzutreten. Sie hatte Marek nicht gemailt, weil sie die merkwürdigen Hieroglyphen auf seinem Zettel nicht hatte entziffern können, aber an ihn gedacht hatte sie schon. In der Unfallnacht hätte er alles Recht gehabt, wütend auf sie zu sein, Stattdessen hatte er sich ihr gegenüber freundlich gezeigt, und er hatte sie nach Birmingham mitgenommen, aber vermutlich hatte er damit nur nett sein wollen. Er war um einiges älter als sie und hatte doch sicher eine Frau und Familie, entweder hier oder in Lettland. Trotzdem hatte sich Nina, als sie in den letzten Tagen einen Liebesroman mit einem dunkeläugigen Helden gelesen hatte, kurz, nur ganz kurz, einen Gedanken an seine dunklen, warmherzigen Augen mit den schweren Liedern erlaubt. Jetzt stützte sie sich auf die Schranke, sodass sie in die Fahrerkabine gucken konnte. Tatsächlich, es gab offenbar neue Anweisungen, und der Zug wurde noch einmal langsamer. Als Nina den Hals reckte, entdeckte sie einen kräftigen Mann mit Glatze in einem hellblauen Arbeitsoverall. Zu ihrer eigenen Überraschung erkannte sie den Mann als Jim wieder. Offenbar hatte er die Tagschicht. Nina hob die Hand und winkte wie verrückt. Der Zug drosselte die Geschwindigkeit immer weiter und Nina sah erleichtert, dass auf Jims Miene ein Lächeln lag, als er den Kopf zum Fenster herausstreckte. Sie konnte kaum verstehen, was er ihr über den Maschinenlärmen weg zurief. Es klang aber in etwa wie »Wegen Leuten wie Ihnen müssen wir jetzt langsamer werden.« Zumindest lächelte er immer noch und als die vielen Güterwaggons ratternd an Nina vorbeizogen, betätigte er dreimal die Pfeife. Nina ließ den ganzen Zug vorbeifahren und zählte jeden einzelnen Waggon. Sie kam auf 55, konnte Marek aber nirgendwo entdecken. Er hatte ja erzählt, dass sie nicht immer zu zweit fuhren. Das kam ganz auf die Ladung an. Ihr wurde aber bewusst, dass sie gehofft hatte, er würde sich irgendwo hinten befinden und ihr zuwinken. Der letzte Wagen hatte außen einen kleinen Vorsprung, wie ein Balkon. Dort könnte man sich hinstellen, wenn man die Welt vorbeiziehen sehen wollte. aber Marek war nicht da. Nina schloss den Lieferwagen hinten auf und hiefte das Fahrrad hinein. In einem Straßengraben hatte sie das alte Pappschild eines Immobilienmaklers entdeckt, in dem noch der Nagel steckte und es an sich genommen. Jetzt suchte sie in ihrer Tasche nach einem Stift. Weil sie Bürobedarf kaufte wie andere Frauen Lippenstifte, hatte sie immer einen dabei. Mit großen schwarzen Buchstaben schrieb sie auf das Schild, Hallo, Jim und Marek. Ewiger Dank, Nina. Sie ahnte natürlich, dass die Farbe sofort verlaufen würde, wenn es wieder zu regnen anfangen würde, vermutlich innerhalb der nächsten fünf Minuten. Trotzdem hielt sie das Schild an den Baum und trieb den Nagel in den Stamm. Dann wühlte sie erneut in ihrer Tasche und fand das Buch, das sie extra beiseite gelegt hatte. Es handelte sich um eine vergriffene Ausgabe, um einen alten Text eines englischen Gentlemans und Abenteurers, der die baltischen Staaten bereist und packend darüber geschrieben hatte. Nina steckte das Buch in eine Plastiktüte und hängte sie ebenfalls an den Nagel. Am Schluss klopfte sie einmal laut gegen den Lieferwagen, stieß ein kurzes, aber inniges Gebet aus und holte wieder ihren Schlüssel hervor. Kapitel 11 Nina räumte alle Kisten aus ihrem Auto und verstaute sie im Lieferwagen. Wie winzig sie darin wirkten, machte ihr klar, dass sie dringend mehr Ware brauchte. Den Mini-Metro konnte sie erfreulicherweise schnell an die elegant gekleidete Frau eines Bauern verkaufen, die einen kleinen Zweitwagen brauchte. Nach all dem Pech in letzter Zeit fand Nina, dass ihr jetzt auch mal ein bisschen Glück zustand. Und tatsächlich konnte ihr die Frau einen guten Tipp geben und ihr jemanden empfehlen, der eine Wohnung zu vermieten hatte. Ihrer Einschätzung nach würde er sich auch nicht daran stören, wenn dort ein riesiger Lieferwagen vor der Tür parkte. Trotzdem machte Nina sich Sorgen, denn sie hatte nur einen verschwindend kleinen Betrag für Miete übrig. Selbst Surinder hatte ihr das Zimmer unter Marktwert vermietet, weil sie sich so gut verstanden hatten. Wenn Nina das Haus nicht gerade mit ihren Bücherbergen zum Einsturz gebracht hatte. Sie hatte Geld vom Verkauf des Autos und es blieb noch ein winziger Rest von ihrer Abfindung. Außerdem hatte sie versucht, mit ihren letzten Gehaltszahlungen sparsam umzugehen. Früher war das immer nur bis zum nächsten Besuch in einer Buchhandlung gut gegangen. Naja, jetzt würde sie eben jeden Monat sehen müssen, was sie so verkauft hatte. Bei ihrem Anruf bei der Regionalverwaltung hatte man kein Problem damit gehabt, dass sie mal hier, mal da parken wollte. Besser noch. Der Mann am anderen Ende der Leitung hatte ihr versprochen, ihr eine Liste mit den Wochen- und Flohmärkten der Gegend zu mailen, an denen sie gegen Standgebühr auch teilnehmen könnte. Das hielt Nina für eine gute Idee. Aber zunächst musste sie alles vorbereiten, und dafür brauchte sie eine Bleibe. Lennox Farm lag etwas außerhalb des Ortes, ein wenig abseits der Straße. Der dunkle Orangeton des wunderschönen Bauernhauses hätte eigentlich seltsam hervorstechen müssen. Aber die Hügel ringsumher rahmten es bereits jetzt im Frühling harmonisch ein. Nina nahm an, dass der Anblick im Herbst einfach atemberaubend sein musste. Die Abnehmerin des Mini-Metro hatte Nina erklärt, dass die Bauersfrau eins der Wirtschaftsgebäude in der Nähe des Haupthauses in ein Feriendomizil hatte verwandeln wollen. Inzwischen lebte sie wohl nicht mehr mit ihrem Mann zusammen – dass der Käuferin zufolge ein ziemlicher Skandal gewesen war, obwohl sie nicht ins Detail gegangen war. Jedenfalls stand das Gebäude jetzt für Langzeitmieter zur Verfügung. Vermutlich ist es ziemlich heruntergekommen, hatte sie noch hinzugefügt. Hier war irgendetwas gründlich schiefgelaufen, dachte Nina bei sich und hoffte, die Behausung würde nicht allzu übel aussehen. Aber hatte sie denn eine Wahl? Der äußerst vagen Wegbeschreibung folgend erreichte Nina den Bauernhof, auf dem jedoch niemand zu sehen war, als sie vorfuhr. »Hallo?« rief Nina und fühlte sich auf einmal ziemlich befangen. Sie hatte versucht, das Ferienhaus zu googeln, aber nur eine vernachlässigte alte Website gefunden, deren Fotos sich nicht öffnen ließen und deren Links nicht funktionierten. Eine tote Website war irgendwie traurig, dachte sie. Die Seite war einst voller Hoffnung eingerichtet worden und versickerte jetzt langsam im Google-Abfluss, verwelkte nach und nach. Wie das Ferienhäuschen selbst, dachte Nina finster. Ein halbfertiges Projekt, das sich selbst überlassen wurde. Tja, andererseits konnte sie wohl schlecht im Lieferwagen schlafen. Hallo? rief sie noch einmal und ging zur Eingangstür des Bauernhauses hinüber, um anzuklopfen. Es war niemand da, das konnte sie sofort sehen. Eine halbe Stunde später saß Nina in der Fahrerkabine des Lieferwagens, hatte das Radio laufen und war völlig in »Fair stood the wind for France« vertieft, als heftiges Klopfen am Fenster sie zusammenfahren ließ. Wie so oft nach konzentriertem Lesen blickte sie blinzelnd auf und wusste gar nicht so recht, wo sie sich gerade befand. Neben ihrem Wagen stand ein eher schroff wirkender Mann mit einer Schiebermütze auf den braunen Locken. Nina kurbelte das Fenster herunter. Uh, Hallo, sagte sie und war mit einem Mal ganz schüchtern. Sie dürfen hier nicht parken, das ist doch kein Campingplatz, knurrte der Mann. Ein wenig schockiert starrte Nina ihn an. Ja, das weiß ich, antwortete sie. Als sie anstalten machte die Tür zu öffnen, trat der Mann widerwillig einen Schritt zurück. Bei ihrem Weg nach unten wurde Nina bewusst, dass er unheimlich groß war und einen dicken Stock in der Hand hielt. Der Typ war wirklich ziemlich einschüchternd. Und ich erwarte auch keine Lieferung. Sind Sie etwa vom Weg abgekommen? Nina hätte beinahe geantwortet, dass das an diesem Punkt ihres Lebens eine ziemlich tiefschürfende Frage war, schob stattdessen aber lieber das Kinn vor. Man hat mir gesagt, dass ich mir hier ein Mietobjekt ansehen kann, erklärte sie. Ich dachte, sie wüssten Bescheid. Ein Moment herrschte Schweigen, dann griff sich der Mann an die Stirn. »Oh«, sagte er barsch, »stimmt, das hatte ich ganz vergessen.« Erneut herrschte Stille. Während Nina darauf wartete, dass er sich entschuldigte, er tat es nicht. Nina streckte ihm die Hand hin. »Nina Redmond«. Der Mann sah sie an und schüttelte ihr die Hand. Seine eigene war groß, stark und wettergegerbt. Nina wurde klar, dass er wohl jünger sein musste, als sie zunächst angenommen hatte. »Lennox«, sagte er nur kurz angebunden. »So wie Louis?« rutschte es Nina heraus, bevor sie sich auf die Zunge beißen konnte. Falls das überhaupt möglich war, runzelte er die Stirn noch heftiger. »Wenn Sie wollen«, sagte er mit seinem starken, melodiösen Akzent, und sie bereute die Bemerkung sofort. »Okay«, murmelte er, »dann kommen Sie mal mit.« Mit großen Schritten marschierte er über den Platz und schreckte damit die Hühner auf, die extra herausgekommen waren, um ihn zu begrüßen. Sie gingen einen unbefestigten Weg entlang, den Nina sorgfältig unter die Lupe nahm. Ja, vermutlich würde sie es schaffen, hier mit dem Lieferwagen entlang zu fahren. Am Ende stand, knapp 20 Meter vom Haupthaus entfernt, etwas versteckt, ein Gebäude aus Stein. »Sind Sie sicher, dass es Ihnen nichts ausmacht, wenn ich hier den Lieferwagen parke?« fragte Nina nervös. »Wozu brauchen Sie eigentlich einen Lieferwagen?« fragte er im Gegenzug. »Sie sind doch nur eine halbe Portion.« »Warum dürfen kleine Leute eigentlich keine Lieferwagen fahren?« fragte Nina wütend. »Außerdem bin ich gar nicht so klein. Sie sind einfach nur zu groß.« »Wenigstens brauche ich keine Leiter, um in meinen eigenen Wagen zu klettern.« »Wenigstens brauche ich kein Kissen auf dem Kopf, um durch eine Tür zu gehen«, erwiderte Nina. Normalerweise war sie nicht so frech, aber sie fand es erstaunlich befreiend, mal so unhöflich zu sein. Er hatte schließlich angefangen. »Hm«, grunzte Lennox. »Ja, Sie können hier parken, wenn Sie es denn bis hierher damit schaffen.« »Ich hoffe, Sie wollen da gerade keine sexistische Bemerkung machen«, sagte Nina. »Nein«, antwortete er. »Äh«. oder ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Das kann man heutzutage nur schwer auseinanderhalten. Nina betrachtete die matschige schräge Zufahrt. Ich bin sicher, das klappt schon, sagte sie und versuchte dabei munter und selbstbewusst zu klingen. Hm, lassen Sie aber lieber den Gang drin. Aber das wussten Sie natürlich schon, Sie sind ja bei allem so kompetent, fügte Lennox rasch hinzu. Nina trat einen Schritt vor, um das Gebäude in Augenschein zu nehmen. Es sah wirklich aus wie eine Scheune. »Haben Sie den Schlüssel mitgebracht?« »Ach ja, der Schlüssel«, murmelte Lennox. Daran habe ich gar nicht gedacht. Wir schließen hier nur selten ab.« »Also, falls ich das Haus miete, bräuchte ich den Schlüssel schon.« Lennox kniff die Augen zusammen, weil ihm die Sonne ins Gesicht fiel. »Ich weiß bestimmt, wo der ist. Irgendwo muss der ja rumliegen.« Die Scheunentür war aus schwerem Holz und das Gebäude wirkte von außen ziemlich abweisend. Plötzlich hatte Nina Sorge, dass es in Wirklichkeit vielleicht nie ausgebaut worden war und es sich nur um einen leeren Kasten voller Stroh handelte, mit zum Himmel hin offenen Traufen und einem einzigen Besteckpaar. Das hatte bei Heidi damals zwar himmlisch geklungen, Nina war sich aber nicht sicher, was sie jetzt davon halten würde. Sie holte Tiefluft, als Lennox die Tür aufschob, nach dem Lichtschalter tastete und ihn betätigte. »Oh, Gott sei Dank«, sagte er. »Ich wusste nicht mehr so genau, ob wir das Ding damals verkabelt haben. Offensichtlich schon.« Nina folgte ihm ins Innere. Hier roch es ein wenig abgestanden und muffig, wie das nun mal so war, wenn irgendwo lange niemand gelebt hatte. Und es war kalt. Aber das fiel Nina überhaupt nicht auf. Sie bemerkte es gar nicht. Mit großen Augen trat sie einen Schritt vor. Hier hatte jemand keine Kosten und Mühen gescheut und auf der Rückseite der Scheune nach Süden hin riesige Fenster einbauen lassen. Das Bauernhaus, die Straße und die Berge im Norden lagen in der anderen Richtung und waren nicht zu sehen. Stattdessen erstreckte sich vor ihr ein Anblick wie aus einer Brotwerbung. Sanfte Hügel, soweit das Auge reichte, Eingefasst von behäbigen Mäuerchen, hier und da ein Schaf, Wildblumenwiesen und ein langer, tiefliegender Fluss mit einer Bogenbrücke. Wegen der Doppelverglasung war nur ganz leise ein wenig Muhn zu hören, und auf der kleinen Rasenfläche vor dem Eingang pickte jetzt ein Huhn herum. »Himmel!« hauchte Nina. »Das ist ja unglaublich!« Dann fiel ihr wieder ein, dass sie nicht viel für die Miete zahlen konnte, »Ich meine, das ist ja ziemlich... Das muss wirklich viel Arbeit gewesen sein,« fügte sie ein wenig steif hinzu. Sie trat weiter in den Raum hinein. Es wäre gar nicht nötig gewesen, das Licht einzuschalten. Die Sonne, die sich gerade am Himmel zeigte, durchflutete die Scheune. Da man sie hier ohne den beißenden Wind draußen genießen konnte, hätte Nina sich am liebsten darin geregelt wie eine Katze. Das Innere war nicht besonders groß. An der einen Seite gab es einen gemütlich wirkenden kleinen Holzofen und an der Rückseite eine schicke Einbauküche. Eine kleine Wendeltreppe führte hinauf zu einem Zwischengeschoss mit einem großen Doppelbett und einem Badezimmer. Sowohl der Schlafbereich als auch das Bad hatten ein eigenes riesiges Fenster, durch das man über die Hügel blickte. An einer der Wände aus grauem Stein entdeckte Nina Bücherregale. Die Scheune war einfach atemberaubend. Ein perfekter kleiner Rückzugsort von der Welt, wie ihn sich Nina in ihren kühnsten Träumen nicht ausgemalt hätte. Noch nie zuvor hatte sie sich so sehr gewünscht, irgendwo zu leben. Irgendjemand hatte diese Wohnung in der Scheune mit viel Liebe und Aufmerksamkeit entworfen und umgesetzt. Nach ihrer kurzen Bekanntschaft hielt Nina Lennox eigentlich nicht für jemanden, der Spaß an Innenraumgestaltung hatte. Äh... sagte sie nun vorsichtig, als sie die hölzerne Wendeltreppe wieder hinunterstieg. Vermieten Sie das Gebäude öfter? Lennox sah sich um, als wäre er schon seit einem Jahr nicht mehr hier gewesen, was tatsächlich zutraf. nein«, antwortete er, »nein habe ich noch nie. Für diesen ganzen Unfug habe ich eigentlich keine Zeit. Nein, das war...« Er verstummte einen Moment. »Um das alles hat sich meine Frau gekümmert.« Meine baldige Ex-Frau. Diese Worte hatte er so gequält vorgebracht, dass Nina lieber nicht nachhaken wollte. Ah, sagte sie daher nur leise. Verstehe. Lennox wandte der hübschen kleinen Wohnung den Rücken zu. Okay, sagte er und fegte beim Gestikulieren mit seinem langen Arm beinahe eine Lampe von einem Beistelltischchen. Wie auch immer, das ist also die Wohnung, falls Sie sie wollen. Mmh. machte Nina. »Wie viel?« »Gott, was weiß ich«, seufzte Lennox und nannte dann eine viel niedrigere Summe, als Nina zu hoffen gewagt hätte. Sie konnte ihre Begeisterung kaum verbergen und bekam direkt ein schlechtes Gewissen, weil der Betrag weit unter dem Marktwert lag. In Birmingham hätte sie dafür nicht einmal ein WG-Zimmer bekommen. Aber dann sah Nina sich noch einmal um, und begriff, dass dieser Bauer ja ungefähr 40.000 Schafe haben musste. Dazu kamen so viele Hühner, dass er sich nicht einmal darum scherte, wo auf dem Gelände sie eigentlich herumliefen. Wahrscheinlich stand er finanziell also gar nicht schlecht da. Und was sollte er sich denn schon kaufen? Vielleicht eine neue Schiebermütze? Hm, ja, das klingt gut, sagte Nina vorsichtig. Okay, Lennox zuckte mit den Achseln. Ich gebe Ihnen die Schlüssel, wenn ich sie finde. Ja, Schlüssel werde ich schon brauchen, sagte Nina. Und dann muss ich noch das Wasser anstellen und solche Sachen. Er wedelte mit der Hand herum. Und mich um alles kümmern, was sonst nötig ist. Brauchen Sie Bettzeug und sowas? Davon haben wir Massen. Kate wollte alle Wirtschaftsgebäude so herrichten lassen. Für dieses Projekt war sie Feuer und Flamme. Er schluckte. Und dann ist sie mit dem Innenarchitekten durchgebrannt. Mir war nicht einmal klar, dass der auf Frauen steht. Egal. Jetzt bemerkte Nina ein beeindruckendes Bild an der Wand. Es handelte sich um ein wuchtiges Gemälde, dunkel und finster, das überhaupt nicht zum Rest der feinen, erlesenen Einrichtung passte. Sie betrachtete es. Das tut mir leid, sagte sie, während sie sich über das Bild wunderte. Ach, naja. sagte Lennox. Darüber muss ich wohl langsam hinwegkommen. Das findet zumindest die verdammte Marilyn Frears aus dem Ort. Deshalb ruft sie mich ständig an und quatscht mir die Ohren damit voll, dass ich nach vorne schauen und mich für andere Menschen öffnen soll. Jetzt schien er sich plötzlich der Situation wieder bewusst zu werden. Wie für sie zum Beispiel. Danke, sagte Nina. Ich verspreche, dass ich gut darauf Acht gebe. In diesem Moment blickte Lennox mit zusammengekniffenen Augen durch die Tür nach draußen und hob die Hand an die Stirn. Ist das eigentlich Ihr Lieferwagen, der da den Hügel runterrollt? Was? rief Nina. Nein, ich habe doch die Handbremse angezogen. Bestimmt, da bin ich mir ganz sicher. Ich kann nur hoffen, dass der keins von meinen verdammten Hühnern überfährt. Mein Wagen! rief Nina. stürmte zur Tür hinaus und rannte so schnell den Hügel hinunter, wie ihre Gummistiefel es zuließen. »Bleiben Sie da weg!« brüllte Lennox, der hinterher schoss und sie mit seinen langen Beinen spielend überholte. »Weg von dem Ding!« Der Lieferwagen nahm Fahrt auf und rollte direkt auf einen Graben am Rand eines Feldes zu. Lennox schwang sich flott und ohne großes Aufheben hoch zur Fahrerkabine, deren Tür Nina zum Glück nicht abgeschlossen hatte, schob sich elegant hinein und zog dann so heftig an der Handbremse, dass Nina selbst bei dieser Entfernung den verbrannten Geruch wahrnahm. In der folgenden Stille flatterte ein Huhn hastig zur Seite. Irgendwann traute sich auch Nina hinunter. »Ich glaube, mein Wagen ist selbstmordgefährdet. Manchmal versucht er sich mit mir, manchmal ohne mich umzubringen. Vielleicht liegt ja ein Fluch darauf.« Mit gerunzelter Stirn kletterte Lennox aus dem Wagen. »Sie müssen besser darauf Acht geben, was auch bedeutet, die Handbremse anzuziehen.« Nina lief rot an. »Tut mir leid«, sagte sie. »Ich hatte einen Unfall, oder beinahe Unfall, bei dem ich die Bremse nicht mehr lösen konnte. Deshalb mache ich das nicht gern.« »Ich bin mir nicht sicher, ob Ihre Abneigung gegen Handbremsen hier eine Rolle spielt«, wandte Lennox ein. Wenn Sie das Ding auf meinem Gelände parken wollen, dann bitte vernünftig. Okay, ja, tut mir leid. Lennox warf einen Blick zurück zum Wagen. Was haben Sie denn da hinten drin? Bücher? Mhm. Sie haben einen Wagen voller Bücher? Ganz voll ist er noch nicht, sagte Nina. Aber ja, das ist mein Plan. Lesen Sie gern? Lennox zuckte mit den Achseln. Ich sehe darin eigentlich keinen Sinn. Nina zog die Augenbrauen hoch. Im Ernst? Tja, ich kriege jede Woche das Bauernmagazin und das lese ich dann auch. Ich kann lesen, erklärte er, als habe sie ihn beschuldigt, Analphabet zu sein. Davon war ich ausgegangen, sagte Nina. Aber lesen Sie denn nie zum Vergnügen? Er sah sie an. Die von Fältchen umgebenen Augen leuchteten in seinem wettergegerbten Gesicht ganz blau. Sein Gesichtsausdruck wirkte bedrückt. Nina fragte sich, ob es für ihn wohl schmerzhaft gewesen war, ihr die Scheune zu zeigen, die in glücklicheren Zeiten mit so viel Liebe hergerichtet worden war. Er sah nicht wie jemand aus, der viel zum Vergnügen tat. Ich verstehe einfach nicht, sagte er mit einem Kopfschütteln. Warum man jede Menge neue Leute erfinden soll, wenn es auf dieser Welt doch schon Milliarden Typen gibt, die mir am Arsch vorbeigehen. Nina zahlte Lennox die Miete für einen Monat im Voraus. Knurrig griff er nach dem Umschlag, dann ging er wieder an die Arbeit. Als sie ihn am Horizont verschwinden sah, überlegte Nina, wie groß seine Ländereien wohl waren. Sie brauchte nicht lange, um ihre wenigen Habseligkeiten in die schicken Einbauschränke zu räumen, die sie für ein Ferienhäuschen einfach viel zu edel fand. Diese Investition würde sich doch in 100 Jahren nicht rentieren. Nina fragte sich, ob die mysteriöse Ex-Mrs. Lennox vielleicht bloß nach einem Vorwand dafür gesucht hatte, den Innenarchitekten noch einmal kommen zu lassen. Nina berührte die schweren, gefütterten Vorhänge, blickte auf die wundervollen Felder hinaus und fragte sich, wie Lennox' Frau wohl gewesen war. Vielleicht hatte sie sich ja nach der Stadt gesehnt, so wie Nina sich in ihrem winzigen Schlafzimmer in Ätschbesten mit Blick auf die lange Straße voller Reihenhäuser zurück in die offene, weite Landschaft mit frischer Luft gewünscht hatte. Womöglich hatten einfach beide das falsche Leben geführt. Das war schon ein merkwürdiger Gedanke. Nina betrachtete den hochwertigen, hellen Eichenholzboden, das Klickparkett im Bad, die freistehende Badewanne mit Krallenfüßen und das riesige Bett, das fast genauso breit wie lang war. Sie setzte ein schiefes Lächeln auf. Ja, Mrs. Lennox und sie hatten wohl wenig gemein, aber wenigstens hatte Nina dieses Mal einen Glückstreffer gelandet. Kapitel 12 Nachdem sie ihre Sachen ausgepackt hatte, wusste Nina nicht so recht, was sie mit sich anfangen sollte. Doch bei einem Blick hinüber zum Lieferwagen stellte sie fest, dass er eine ziemlich gründliche Reinigung vertragen könnte. Nina war daran gewöhnt, mit ihrem winzigen mini matcho durch die Gegend zu flitzen. Doch jetzt, so wurde ihr klar, würde sie immer dieses Riesending dabei haben, wohin sie auch wollte. Und das elefantenhafte Ungetüm war für die Hälfte der Straßen im Ort zu breit. Nina musterte es mit strengem Blick und zog in Erwägung, Alisters Fahrrad noch etwas länger zu behalten. Dann riss sie sich zusammen und zuckelte mit zehn Meilen pro Stunde zurück in den Ort. Zu diesem Zeitpunkt trauten der Wagen und sie einander nämlich noch nicht so recht. Während der Fahrt überlegte sie, wie sie wohl am besten ihre restliche Ware von Birmingham hierher transportieren könnte. Natürlich hätte sie einfach hinfahren und die Bücher abholen können. Aber das war ein so unglaublich weiter Weg, und sie war sich nicht sicher, ob sie dazu den Mut hatte. Schließlich hatte ihr letzter Ausflug in Richtung Birmingham zu einer Nahtoderfahrung geführt. Im Ort gab es einen kleinen Lebensmittelladen, der in hübschem Hellblau gestrichen war. Als Nina eintrat, bimmelte ein Glöckchen und sie wurde von der Verkäuferin etwas kurz angebunden begrüßt. Obwohl das Geschäft winzig war, schien es dort einfach alles zu geben. Nina bemerkte in Papier eingeschlagene Lammkoteletts mit der Herkunftsbezeichnung Lennox Farm. Das war für sie neu. In Birmingham war Fleisch nämlich einfach aus dem Supermarkt gekommen – Eingeschweißt in Plastik. Als sie auch Hähnchen entdeckte, musste sie an das fröhliche kleine Huhn denken, das vor ihrer neuen Unterkunft herumgescharrt hatte. Natürlich hatten diese Tiere ein viel besseres Leben als alle, deren Fleisch Nina je gekauft hatte. Trotzdem wollte sie heute doch lieber Blumenkohl mitnehmen und einen überbackenen Auflauf daraus machen. Aber beim Käse konnte man aus einer Vielzahl von lokalen Sorten wählen, von denen sie noch nie gehört hatte. Die Verkäuferin bemerkte Ninas Unentschlossenheit. »Brauchen Sie vielleicht Hilfe?« fragte sie. »Ich weiß, dass die Auswahl ein bisschen verwirrend sein kann.« »Ja, ich bin nämlich neu hier«, erklärte Nina lächelnd. »Oh, das weiß ich«, sagte die Frau. »Ich bin Leslie Murray, und Sie sind die junge Dame, die aus irgendeinem verrückten Grund Wallys Lieferwagen gekauft hat, obwohl sie damit gar nicht fahren kann, und in Lennox geheimnisvollen Palast eingezogen ist.« Die Verkäuferin setzte ein ziemlich selbstgefälliges Lächeln auf. Sie war klein und adrett, mit wettergegerbten Wangen und einem angespannten Gesichtsausdruck. »Wieso geheimnisvoller Palast?«, fragte Nina. »Weil noch nie jemand in der Scheune war, seit Kate verschwunden ist. Wie sieht die Wohnung denn aus? Ich habe ja gehört, dass sie dafür ein Vermögen ausgegeben hat und sogar Handwerker aus Edinburgh herkommen lassen hat. Selbst Inverness war ihr nicht gut genug.« M machte Nina. »Also?« Leslie verschränkte die Arme vor der Brust. Hier bezahlte man seine Ware offensichtlich nicht nur mit Geld, sondern auch mit Klatsch und Tratsch. »Sie ist wirklich schön«, erklärte Nina. »Eine Seite ist fast komplett verglast, so dass man eine tolle Aussicht hat, und der Schlafraum befindet sich auf so einer Art Innenbalkon.« Leslie seufzte. »Das klingt ja toll.« Ist das Gebäude denn isoliert? Danach habe ich nicht gefragt. Leslie starrte sie an. Sie haben ein Haus gemietet, ohne vorher zu fragen, ob es isoliert ist? Ja, Sie sind eindeutig Ausländerin. Als Ausländerin hatte sich Nina bisher eigentlich nicht betrachtet. Es gibt einen Holzofen, wandte sie hoffnungsvoll ein. Leslie sah sie an. Na dann ist ja gut, sagte sie. und lachte auf eine Art und Weise, bei der Nina unbehaglich wurde. Als nächstes holte sie so viel Putz und Scheuermittel aus dem Regal, wie sie nur tragen konnte. Wofür ist das denn alles? Nina hatte sich eigentlich vorgenommen, die Menschen in der Gegend finanziell zu unterstützen und deshalb im Laden vor Ort einzukaufen, allmählich hielt sie das aber für keine so gute Idee mehr. Für den Lieferwagen, knurrte sie. Was haben Sie damit eigentlich vor? Wie eine Umzugshelferin sehen sie jedenfalls nicht aus. Na ja, begann Nina schüchtern und versuchte sich zu zwingen, lauter zu reden. Sie hatte ihre Entscheidung getroffen und würde zu ihrem neuen Leben stehen müssen. Allerdings fühlte sie sich dabei wie so viele Menschen, die für eine Angelegenheit ganz allein die Verantwortung trugen, wie ein trotziges Kind. Sie holte Tiefluft. Ehrlich gesagt möchte ich darin eine mobile Buchhandlung einrichten. Damit will ich in Ortschaften fahren, wo es bisher keine gibt. So wie diese hier. Leslie zog die Augenbrauen hoch. Wirklich? Äh, ja, sagte Nina und sah sich hektisch um, falls Leslie irgendwo im hinteren Bereich des Geschäftes einen kompletten Buchladen versteckt haben sollte und die neue Konkurrenz womöglich nicht schätzen würde. Nina senkte den Blick und fingerte an ihrem Portemonnaie herum. Naja, also Ich hoffe, sie irgendwann als Kundin bei mir begrüßen zu dürfen. Die Arme voller Reinigungsprodukte näherte sich Nina ihrem Wagen. Er war von Neugierigen umringt, die einen Blick hineinwarfen, als sie die Türen auf der Rückseite öffnete. Noch befanden sich ihre Bücher alle in Kisten. Trotzdem griffen die Leute hinein, nahmen welche heraus und schauten sie sich an. Äh, hallo alle zusammen. sagte Nina schüchtern. »Ist das die neue Bücherei?« fragte eine ältere Frau mit einer Art Bollerwagen. »Wir brauchen dringend eine neue Bücherei.« Mehrere andere alte Damen nickten zustimmend. »Leider nicht«, antwortete Nina, »das wird ein Laden.« »Aber das ist doch ein Lieferwagen.« »Ich weiß, es wird eben eine Buchhandlung in einem Lieferwagen.« »Mir fehlt die alte Bücherei ja.« »Mir auch«, Nina verzog das Gesicht. »Tja, sobald ich fertig bin, habe ich auch viele tolle Bücher für Sie.« Eine junge Frau mit einem Kinderwagen blieb neben Nina stehen. »Hallo, verkaufen Sie etwa Bücher?«, fragte sie fröhlich. »Haben Sie auch was für Kinder da?« »Natürlich«, sagte Nina und beugte sich über den Buggy. »Ja, hallo.« »Das ist Angus«, erklärte die Frau. Ich weiß schon, dass man ihnen vorlesen soll, aber er verliert schnell das Interesse und krabbelt davon oder versucht, irgendwas zu beißen. Meistens Letzteres. Angus grinste und zeigte einen beinahe zahnlosen Mund. Deshalb sind unsere Bücher alle zerfetzt, fuhr die Mutter fort. Mich hat mal jemand gefragt, ob wir einen Hund haben. Ich hätte beinahe Ja gesagt. Haben Sie es mal mit Textilbüchern versucht? »Ja, aber er schluckt die Stofffetzen runter, deshalb bin ich jetzt wieder bei Pappe. Die hat wenigstens Ballaststoffe.« Nina lächelte. »Warten Sie mal«, sagte sie. »Sie sind nicht die Einzige mit diesem Problem.« Sie sprang in den Wagen und kehrte mit einem beinahe makellosen Exemplar von »Beiß mich nicht« zurück. Das war ein unglaublich erfolgreiches Bilderbuch aus Pappe über verschiedene Tiere mit Zähnen. Es animierte Kinder dazu, auf ihre eigenen Zähne zu deuten, statt sie zu benutzen. »Was ist das?« »Na ja, hier gibt es viel zu zeigen. Wenn er auf seine Zähne zeigt, beißt er vielleicht nicht so oft.« »Oder er beißt sich in den eigenen Finger,« überlegte die Frau hoffnungsvoll. »Erzieherisch sehr wertvoll. Danke, das nehme ich. Ich bin übrigens Moira.« »Schön, Sie kennenzulernen, Moira.« Und Angus natürlich auch, sagte Nina. Ihr wurde klar, dass sie anfangen musste, Preise vorne in die Bücher zu schreiben. Und ihren unsichtbaren Hund. Moira bezahlte und hielt Angus fröhlich das Buch hin, der es sich hungrig in den Mund schob. Vielleicht sollten sie es besser in die Tasche packen, bis sie die Sache mit dem Zeigen üben können, schlug Nina vor. Dann schaute sie Moira lächelnd hinterher. Deren Kauf schien Tür und Tor geöffnet zu haben, denn im Anschluss wurde Nina alles los, was sie von Georgette Hayer und Nora da hatte. Gekauft wurde es von den alten Damen, die noch immer über den Verlust der Bücherei klagten. Nina fuhr zurück zur Scheune und bereitete dort ihren Auflauf zu. Doch schnell sah sie ein, dass sie besser nicht noch einmal Blumenkohl kochen sollte, bis sie entweder eine separate Küche hatte … oder es warm genug war, um Fenster und Türen aufzulassen. Als sie schließlich damit anfing, den Lieferwagen zu schrubben, kam sie zu dem Entschluss, dass sie so bald wie möglich eine Transportmöglichkeit für ihre restlichen Bücher finden musste, denn das mit ihrem Laden könnte wirklich klappen. Als Nina am nächsten Tag wieder mit ihrem Wagen unterwegs war, schaute sie über die Felder hinweg, wo Moorhühner flogen und sogar gelegentlich ein Turmfalke herabschoss. Wie viele Vögel es hier gab! Und so einen unendlich weiten Himmel! Über Loch Ness hingen graue Wolken, die einander jagten und rasch näher rückten. In einiger Entfernung regnete es, und vom feuchten Acker eines anderen Bauern stieg Nebel auf. Am Horizont konnte man einen winzigen rosafarbenen Streifen erahnen, der das Ende eines vielfarbigen Feldes erleuchtete. Als Nina über den höchsten Punkt von Kirin Hill fuhr, tauchten vor ihr die leuchtenden Rapsfelder auf, deren Gelb vor dem blauen Himmel manchmal fast zu hell erstrahlte. Es kam ihr vor, als würde das Wetter direkt vor ihren Augen entstehen, als handle es sich beim Himmel um einen riesigen Bildschirm, der stets in fließender, wirbelnder Bewegung war. Ihr wurde klar, dass man hier deshalb immer einen Extra-Pullover und eine Jacke dabei haben musste, aber das war es wert. Gleich würde Nina wieder den Bahnübergang erreichen. Surinda hatte bei ihrem letzten Prosecco-beschwingten Gespräch eins ganz deutlich gemacht, dass Nina ihre Ängste überwinden und Neues in Angriff nehmen musste. Sie hatte einen Schock erlitten, durfte sich deshalb aber nicht geschlagen geben. Außerdem fragte sich Nina auch aus reiner Neugier, mehr nicht, sagte sie sich, ob Marik und Jim wohl ihre Tüte mit dem Buch aus dem Baum mitgenommen hatten. Dabei war die ganze Sache eigentlich eine blöde Idee gewesen und sie sollte sich darauf auch nicht versteifen. Die Tüte hätte sich ja jeder schnappen können und die beiden sollten sich sowieso nicht einfach aus dem Zugfenster lehnen. Nina hatte schließlich bereits genug Schaden angerichtet. Trotzdem wurde sie nahe der Schienen langsamer, und parkte in der Nothaltebucht direkt vor dem Übergang. Der Beutel war weg, aber das hatte wohl nichts zu bedeuten. Dann bemerkte sie jedoch eine andere Tüte in leuchtendem Gelb, die ganz am Ende eines Astes hing. Mit einem Lächeln machte sich Nina daran, den Baum zu erklimmen, und dachte an alte Tage zurück, als sie sich oben im Apfelbaum versteckt hatte, um in Ruhe lesen zu können. Sie schob sich Stück für Stück den Stamm hinauf, bis sie nach einem tiefen Ast greifen konnte, zog sich dann hoch und kroch auf die Tüte zu. Als sie näher kam, konnte sie erkennen, dass im großen, eckigen Buchstaben Nina darauf stand. Aufgeregt band sie den Beutel los. Darin befand sich ein kleines, zweisprachiges Büchlein mit Gedichten eines Autors, von dem sie noch nie gehört hatte, Fjodor Tjutschev. Ein begeistertes Lächeln legte sich über ihre Züge. Es war ein altes, in Leinen gebundenes Buch, bereits ziemlich abgewetzt. Eine Widmung stand nicht darin. Allerdings lag ein Zettel von Jim mit einer etwas knurrigen Nachricht bei. »Ich hoffe, mit Ihnen ist nach der ganzen Sache alles in Ordnung. Sorry nochmal, dass ich Sie angeschnauzt habe. Ich war wirklich erschrocken. Marek sagt, wir könnten es vielleicht wieder gut machen, indem wir ein paar Sachen von Ihnen hierher transportieren.« Melden Sie sich einfach. Darunter stand eine E-Mail-Adresse. Plötzlich kam die Sonne hinter einer schnell am Himmel vorbeiziehenden Wolke hervor. Ihr Licht fiel genau auf den Baum. Die Wärme fühlte sich auf Ninas Rücken wunderbar an. Mit dem Buch in der Hand krabbelte sie über den Ast zurück und machte es sich an den Stamm gelehnt bequem. Was das anging, war sie Expertin. Und dann begann sie zu lesen. Schweige, verbirg dich und halte deine Gefühle und Träume geheim. Lass sie in der Tiefe deiner Seele lautlos auf- und untergehen, wie Sterne in der Nacht. Erfreue dich an ihnen und schweige. Dieses erste Gedicht betrachtete Nina lange, während sie Gedanken verloren ein Blatt zwischen den Fingern rieb. Es war schon verrückt. Sie hatte diese Männer doch nur kurz, und unter wirklich merkwürdigen Umständen getroffen. Dennoch hatten sie anscheinend genau begriffen, was und wie Nina fühlte. Nicht nur das. Durch ihre Hilfe kam sie damit auf einmal viel besser klar. Als sie das Gedicht noch einmal las, spürte Nina, wie ihre Körperhaltung auf der Eiche an diesem warmen, gemütlichen Rückzugsort entspannter wurde. Sie mahnte sich selbst, bloß nicht einzuschlafen und womöglich hinunterzufallen, Aber es war so still hier, wo nur das Summen der Bienen in den Blauglöckchen unter ihr und das gelegentliche Kreischen einer Seeschwalbe hoch über den Bäumen zu hören war. Ein unfassbares Gefühl inneren Friedens begann Nina zu erfüllen. mök Plötzlich wurde Nina von einer Autohupe aufgeschreckt und wäre beinahe vom Ast gefallen. Möck! Unter sich entdeckte sie einen riesigen, arrogant wirkenden Landrover, der beinahe die halbe Straße einnahm. Sie hatte doch so viel Platz gelassen, dass er vorbei konnte, oder nicht? Wo lag also das Problem? »Das passt schon«, rief sie hinunter, jedoch ohne Erfolg. Der Landrover Rover hupte erneut. Inzwischen war Nina so wütend, dass sie am liebsten irgendetwas geworfen hätte, vielleicht eine Eichel, aber dafür war es nicht die richtige Jahreszeit. Die Vögel schimpften angesichts des Lärms und flogen davon. Und jetzt waren Frieden und Ruhe endgültig gestört, weil irgendein blöder Fahrer um seinen teuren Außenspiegel fürchtete. Erbost rutschte Nina am Stamm hinunter. »Das passt schon!« rief sie wieder zum offenen Autofenster hinüber. »Fahren Sie doch einfach vorbei! So groß ist der Wagen ja auch nicht!« Ein Mann blickte sie mit starrem Gesichtsausdruck an. »Erstens ist er wirklich nicht groß?« sondern riesig?« Nina brauchte einen Moment, um in dem Fahrer Bauer Lennox zu erkennen, ihren neuen Vermieter, was sie aus irgendeinem seltsamen Grund nur noch wütender machte. »Das war doch seine Heimat hier. Warum war er dann so entschlossen, die Landidylle zu stören?« »Und zweitens ist der Ast, auf dem Sie sich so lässig entspannt haben, morsch. Haben Sie das nicht gesehen?« Nina schaute zu der Stelle hinauf, wo Rinde abblätterte und grüne Spuren auf dem nackten Holz darunter wucherten. »Der ist abgestorben«, erklärte Lennox mit weiterhin unbewegter Miene. »Oh«, sagte Nina, »das ist mir gar nicht aufgefallen.« »Offensichtlich nicht«, schnaufte Lennox. »Wenn Sie da runter und schon wieder auf die Schienen fallen, dann bekommen Sie ein Sonderabzeichen für Fahrlässigkeit. Was zum Teufel hatten Sie dort oben überhaupt zu suchen?« Nina zuckte mit den Achseln und presste sich das Buch gegen die Brust. Nichts Besonderes. Ich meine, Bäume gibt es hier doch genug, aber vielleicht mag ich ja gerade diesen hier. In der folgenden Stille wirkte Lennox verlegen. Er rieb sich mit der Hand über den Nacken. Also, leben Sie sich gut ein? Nina blickte auf den Gedichtband in ihrer Hand. "Oh", sagte sie betreten. Ich sollte wohl langsam mal anfangen zu arbeiten, was? Ich meine, die Miete kann ich mir aber leisten. Das wollte ich damit gar nicht sagen, verteidigte sich Lennox und lief bis zu den Ohrläppchen rot an. Ich habe gehört, dass die Frauen im Ort alle ganz aufgeregt auf ihren Bücherwagen warten. Offenbar bin ich der Einzige, der die Idee für albern hält. Finden Sie etwa, dass Lesen nur etwas für Frauen ist? fragte Nina, die immer noch aufgebracht war. Wissen Sie, Frauen finden lesende Männer schrecklich attraktiv. Plötzlich befürchtete sie mit dieser Bemerkung, zu weit gegangen zu sein, da Lennox ausstieg und neben ihr stehen blieb. Er schaute sie nicht an, sondern seufzte nur schwer und schnippte mit den Fingern. Augenblicklich sprang ein schwarz-weißer Hund hinten aus dem Land Rover und flitzte an seine Seite. Lennox legte dem Tier die Hand auf den Kopf und kraulte ihm mechanisch die Ohren. Nina dachte bei sich, wie praktisch es wohl sein musste, so eine automatische Trostmaschine zu haben. Der Hund sah freundlich aus. »Tun Sie das?« fragte der Bauer mürrisch. »Ihr Hund gefällt mir«, sagte Nina. »Der ist wirklich goldig.« Der Vierbeiner kam zu ihr herüber und schnüffelte an ihrer Hand. »Und schlau«, fügte sie hinzu. »Oh, du bist ein toller Bursche, nicht wahr? Ein wirklich schöner Hund.« Das ist ein Arbeitstier, knurrte Lennox, kein toller Bursche. Und wir müssen jetzt beide wieder ans Werk. Nina sah dabei zu, wie sich der Land Rover entfernte und Matsch unter seinen Reifen spritzte. Sie seufzte. Ihren Vermieter wütend zu machen, hatte auf ihrer To-Do-Liste nicht gerade weit oben gestanden. Dann fiel ihr Blick auf das Buch und den Zettel, der immer noch darin steckte. Immerhin war der Tag nicht völlig umsonst gewesen. Auf dem Weg zurück zum Hof erging sie sich in Träumereien, dominiert vom gutaussehenden ausländischen Fremden mit den traurigen Augen und dem romantischen Herzen, der auf einem prachtvollen Ross, naja gut auf einem großen Zug, durch die Nacht sauste. Ihr war schon klar, dass sie so etwas besser nicht denken sollte, aber sie konnte einfach nicht anders. So war sie nun einmal. Und jetzt hatte sie wenigstens eine E-Mail-Adresse, die sie auch lesen konnte. Kapitel 13 Es war spannend, bis um Mitternacht wach zu bleiben und auf den Nachtzug zu warten. Jim hatte in seiner E-Mail mehrmals darauf hingewiesen, dass es natürlich gegen jegliche Vorschriften war, was sie davor hatten, und außerdem illegal. Deshalb sollte Nina niemandem davon erzählen. Das hatte sie aufgeregt versprochen und war sich dabei vorgekommen wie in einem Agenten-Thriller. Sie sollte um exakt 0.10 Uhr am Bahnübergang stehen. Jim würde am Anfang der Reise bewusst zu schnell fahren, was er normalerweise nicht machte, wie er feierlich versichert hatte, und dann der Zentrale erklären, dass er einen Moment halten musste, um wieder im Fahrplan zu sein. Trotzdem würden sie sich sputen müssen. Nina ging ganz in ihrer Rolle auf und kleidete sich deshalb schwarz. Sie wickelte sich sogar ein großes Tuch um den Hals, das auch ihr Kinn verdeckte. Dann schickte sie Sorinda per Twitter ein Foto von ihrem Aufzug und bedauerte, dass ihre Freundin nicht bei diesem Abenteuer dabei war. Als Sorinda sich nicht einmal zurückmeldete, war sie ein bisschen eingeschnappt. Was Griffin anging, so zeugte seine Facebook-Seite davon, wie viel Spaß er in dem tollen neuen Medienzentrum hatte. Nina war nicht sicher, ob das wirklich stimmte oder nur darauf schließen ließ, dass seine neuen Vorgesetzten seine sozialen Medien überwachten – Daher konnte sie nicht sagen, wie es ihrem Kumpel tatsächlich erging. Und ihre anderen Freunde meldeten sich zwar ab und zu, aber nur, um ihr Grüße zu schicken. Offenbar waren alle schwer beschäftigt. Das Leben ging weiter. Doch Nina würde gleich etwas ganz Neues erleben. Sie ging zur Tür und schaltete alle Lampen aus. Unten im Haupthaus, das sie von hier aus sehen konnte, brannte immer noch Licht. Nina hatte nicht gedacht, dass Bauernabend so lange aufblieben. Vielleicht war Lennox aber auch eine Ausnahme und womöglich hatte er deshalb immer so schlechte Laune. Vielleicht saß er gerade mit einem Whisky über seinem Hochzeitsalbum und schaute zu tief ins Glas. Plötzlich tat er Nina leid. Sie verdrängte den Gedanken jedoch schnell wieder. Auf diese Art und Weise wollte sie ihn nicht sehen, weder ihn noch sonst jemanden. So etwas war einfach traurig. Leise schlich sie am Bauernhaus vorbei, hätte mit dem Lieferwagen allerdings Tote aufwecken können, als sie den Motor anließ. Angekommen bei dem inzwischen so vertrauten Bahnübergang, stellte Nina die Frontscheinwerfer aus und kam sich vor wie der einzige Mensch weit und breit. Als ihr klar wurde, dass sie wirklich der einzige Mensch weit und breit war, zog sie das Halstuch vor den Mund und stieg aus. Draußen war es kalt. Die Rufe der Eulen in den Bäumen vermischten sich mit dem Geräusch im Wind raschelnder Blätter. Obwohl es mitten in der Nacht war, wirkte der Himmel merkwürdigerweise nicht pechschwarz. Mond und Sterne leuchteten über einer Flickenteppichlandschaft, wie sie es in der Stadt mit dem scharf konturierten Licht der Halogenlampen nie taten. Die kalte Luft brannte Nina am Hals und die Welt fühlte sich ganz seltsam an. Plötzlich nahm sie es aus der Ferne wahr. Ein Beben, dann leises Rattern von langsamer werdenden Rädern auf Schienen. Und schließlich bogen erschreckend helle Lichter um eine Kurve. Einen Moment lang blitzte in Nina die Panik jenes Augenblicks auf, als sie auf den Gleisen festgesteckt hatte. Unwillkürlich warf sie einen Blick zurück zu ihrem Wagen, um sicherzugehen, dass er immer noch sicher auf der anderen Seite der Schranken stand. Im Dunkel der Nacht wirkte der Zug riesig, enorm und finster, wie ein großer Drache aus Metall. Kein Wunder, dass die Menschen davor früher einmal Angst gehabt hatten. Er wurde langsamer und langsamer, zeigte sich aber immer noch als schwarze, unheimliche Silhouette vor dem Hintergrund der grauen Felder, bis in der Kabine ein Licht anging. Nina sah Jims fröhliches Gesicht und noch jemanden neben ihm. Jetzt hörte sie Schritte auf den Gleisen und fragte sich, wer wohl die zweite Person in der Kabine war. Um Marek handelte es sich nicht, denn der stand plötzlich direkt vor ihr und lächelte sie im Licht der Zugscheinwerfer mit weißen Zähnen inmitten von Bartstoppeln strahlend an. Sie errötete bei seinem Anblick, wie sie das so oft tat, wenn sie sich in ihrer von Büchern gespeisten Fantasie jemanden zusammengeträumt hatte, der ihren romantischen Idealen entsprach. Sofort kam sie sich albern vor. Aber Mareks Lächeln war echt. Er freute sich wirklich, sie zu sehen. Und sein lockiges Haar fiel ihm immer noch über die Augen mit den schweren Lidern. »Komm«, rief er. Das »Sie« schien plötzlich vergessen. »Hilf abladen!« Nina grinste von Ohr zu Ohr. »Klar, mach ich.« »Und«, fügte er aufgeregt hektisch hinzu, Guck mal. Vorne sprang Jim aus der Fahrerkabine. Schnell, schnell, rief er. Wir dürfen keine Zeit verlieren oder die vom Personenzug reißen uns den Kopf ab. Der kommt immer zu früh, grummelte Marek. Die sollen sich doch freuen über ein paar Minuten länger im Schlafwagen. Aber guck mal. Hinter Jim stieg jetzt die Person, auf die Nina nur einen kurzen Blick erhascht hatte, aus der Kabine. Zu ihrer Verblüffung war es niemand anders als Sorinda. »Sir«, rief Nina und warf sich ihrer Freundin in die Arme. »Du bist hier. Warum bist du denn hier? Du hast mir so gefehlt.« Sorinda grinste. »Das hat Marek vorgeschlagen, als die zwei vorbeigekommen sind, um die Bücher abzuholen. Übrigens, kannst du mir mal verraten, wie du diese beiden muskulösen Traumtypen dazu überredet hast, die ganze schmutzige Arbeit für dich zu machen?« Das liegt an Schottlands neu entdecktem Selbstbewusstsein als Nation, antwortete Nina, selbst verwundert, wie sehr sie sich darüber freute, nach nur einer Woche mal wieder ein bekanntes Gesicht zu sehen, oder vielmehr drei bekannte Gesichter. Ja, seit ihrer Ankunft hier durchlebte sie neue, aufregende Gefühle von Eigenständigkeit und Freiheit. Aber nun wurde ihr mit einem Mal klar, dass ihr, tja, die schlichte Vertrautheit mit jemandem gefehlt hatte, der sie verstand. »Na los«, rief Marek. »Auf geht's!« Sie rannten alle zum ersten Waggon hinüber, wo Jim ein paar Haken löste, nachdem er sich verstohlen umgeschaut hatte. Zum Glück war keine Menschenseele zu sehen. Unter einer Plane kamen Bücherkartons zum Vorschein. Über siebzig, wie Nina wusste. Die betrachtete sie nun mit schlechtem Gewissen. »Ich hatte keine Ahnung, dass es so viele sein würden«, log sie. Ach. »Tatsächlich?«, fragte Sorinda, die sich gleich zwei Kisten auf einmal schnappte. »Wie kann das denn sein, nachdem ich dir wegen des Zeugs immer wieder in den Ohren gelegen habe?« Nina fühlte sich schrecklich. »Ich muss wohl die schlimmste Mitbewohnerin der Welt gewesen sein.« Sorinda rollte mit den Augen. »Ehrlich gesagt habe ich viel zu schnell eine neue Mitbewohnerin einziehen lassen, und die heult dauernd im Badezimmer rum. Wenn ich frage, ob alles in Ordnung ist, sagt sie nur...« »Mir geht's gut, aber was hat es denn mit all den Büchern auf sich?« Nina runzelte die Stirn. »Das klingt ja übel, die hat bestimmt eine Depression. Zu dem Thema könnte ich ihr ein paar ausgezeichnete Bücher empfehlen.« Sorinda stellte die Kartons hinten im Lieferwagen ab. »Gut«, versetzte sie, »die zahle ich dir dann, bevor ich wieder abfahre.« »Nein, wohl eher nicht.« murmelte Nina und schaute dabei zu, wie die beiden Männer riesige Kisten aus dem Waggon holten. »Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Wie habt ihr euch denn getroffen?« »Ich bin nach Inverness geflogen und habe mich dort mitnehmen lassen. Ehrlich gesagt war es richtig aufregend. Ich habe noch jede Menge Jahresurlaub übrig und meinetwegen kann im Büro alles den Bach runtergehen. Was es wohl auch wird, aber ich brauche einfach mal eine Auszeit.« Sorinda sah Marek dabei zu, wie er sich vorbeugte und ohne jede Anstrengung einen großen Stapel Kartons ordentlich in den Lieferwagen stellte. »Und die Aussicht hier ist wirklich super«, seufzte sie. Sorinda rief Nina entsetzt. Ihre Gedanken waren romantischerer Art. Sorinda sah sie an. »Na komm schon, tu doch nicht so, als hättest du das nicht bemerkt«, sagte sie verschmitzt. Plötzlich musste Nina an das Gedicht denken und spürte, wie ihre Wangen zu brennen begannen. Sei nicht albern, entgegnete sie. Er ist einfach nur ein netter Mann, der uns beiden einen Gefallen tut. Einen ganz schön großen Gefallen, wenn die beiden damit ihre Arbeit aufs Spiel setzen. Wieder schaute Sorinda zu ihm hinüber. Findest du nicht, dass er ein bisschen aussieht wie Mark Ruffalo? Hör auf! Ich frage doch nur... Ob ich denke, dass dieser lettische Zugführer wie Mark Ruffalo aussieht? Ein bisschen schon, oder? Hey, ihr beiden, macht mal, hm? Ich will keine Probleme mit der englischen Eisenbahn, weil ich verbotene Sachen mache. Die beiden Frauen fuhren zusammen und kicherten. Und ich hab Tee da, kam Jim Marek zu Hilfe und hielt seine Thermoskanne hoch. Also lasst uns die Kisten abladen, bevor der kalt wird. Sie huschten zurück zum Zug, um weitere Bücher zu holen. Plötzlich kam Nina ein Gedanke. Wird sowas eigentlich ständig abgezogen, dass jede Menge schlimmes, illegales Zeug auf Schienen durchs ganze Land reißt? Schmuggelware und so? Marek und Jim lächelten. »Nicht bei uns«, erklärte Jim. »Wo ich aufgewachsen bin, konnte ich die furchtbaren Folgen von Drogen aus nächster Nähe miterleben. Deshalb will ich damit auch nichts zu tun haben. Auf keinen Fall.« aber das hier, das ist was anderes.« Marek runzelte die Stirn. »Wisst ihr,« sagte er, »als meine Eltern Kinder waren, waren Bücher in meiner Sprache verboten. Auch ich habe erst Russisch lesen gelernt und erst später in der schönen Melodie meiner Heimat. Also ich würde sagen, alles, was mehr Bücher unter die Leute bringt, ist gut. Bücher sind gut, nicht schlecht.« Am Ende setzten sie sich auf die Stufen zum Lieferwagen, redeten im Mondlicht über Bücher und reichten den heißen, süßen Tee herum. Nina hätte noch bis zum Morgengrauen so weitermachen können, aber dann ertönte in der Fahrerkabine des Zuges so etwas wie das Klingeln eines Telefons. Gleichzeitig war in einiger Entfernung lautes Pfeifen zu hören, wohl vom ungeduldigen Schlafwagenzug, wie Nina annahm. Die Männer mussten jedenfalls los. Während Jim ins Fahrerhäuschen stieg und den Motor anließ, dessen hämmerndes Dröhnen den Boden erbeben ließ, verkündete Sorinda, dass ihr Eis kalt sei und zog sich in die Kabine des Lieferwagens zurück. Marek sprang leichtfüßig auf die Plattform und Nina lächelte zu ihm hinauf. »Ich weiß wirklich nicht, wie ich dir danken soll«, sagte sie. »Das ist einfach«, erwiderte er sanft. »Häng manchmal ein Buch für mich in den Baum, wenn du an uns denkst. »Ich werde jeden Tag an euch denken«, sagte Nina und errötete leicht. »Also, jeden Tag ist auch gut«, antwortete Marek und errötete ebenfalls. »Dein Gedichtband hat mir gefallen«, sagte Nina. »Sehr sogar.« »Gedichte sind gut für Menschen in einem fremden Land«, versicherte Marek. »Ja«, sagte Nina, »auf jeden Fall.« Der Zug stieß ein langes Pfeifen aus Und setzte sich dann unter dem Sternenhimmel langsam und anmutig in Bewegung. Nina wandte sich um und sah, dass sich Sorinda nach dem anstrengenden Tag auf dem Beifahrersitz des Lieferwagens zusammengerollt hatte und eingeschlafen war. Kapitel 14 Sorinda schlief auf dem ganzen Weg zurück zum Hof und wachte nur kurz auf, als Nina sie in die umgebaute Scheune führte. Bei deren Anblick jauchzte Sorinda, »Im Ernst? Hier wohnst du? Das ist alles für dich? Hast du auch niemanden im Badezimmer versteckt oder so? Das ist aber nicht fair.« Dann sank sie aufs Sofa und schlief sofort wieder ein. Nina hingegen war hellwach, obwohl es schon nach ein Uhr morgens war. Sie warf einen Blick aus dem kleinen Fenster neben der Tür und konnte sehen, dass im Bauernhaus drüben noch Licht brannte. Sie war um diese Zeit also nicht als Einziger auf den Beinen. Während sie hinüberschaute, wurde in einem weiteren Raum das Licht eingeschaltet und dann in noch einem. Schließlich hörte sie die Tür laut zuschlagen, als Lennox aus dem Haus ging. Er schien vor sich hin zu fluchen. Nina sprang auf, zog sich Jacke und Gummistiefel an und huschte zur Tür hinaus. »Ach du Scheiße!« Sie hatte sich wirklich nicht an Lennox heranschleichen und ihn so erschrecken wollen, aber es war zu spät. Er fuhr herum, als bedrohe sie ihn hier mit gezücktem Schwert. Tut mir leid, tut mir leid, sorry. Ich habe mich nur gefragt, was Sie hier tun. Was zum Teufel glauben Sie denn, was ich hier treibe? Nina hielt das für eine rhetorische Frage, da sie nicht die geringste Ahnung hatte. Äh, weiß auch nicht. Ich dachte, Sie hätten vielleicht einen Eindringling gehört. Hab ich? erwiderte Lennox Barsch, nämlich sie. Oh, hauchte Nina. Lennox seufzte. Sie sind ein echter Stadtmensch, oder? Haben Sie etwa gedacht, dass es auf einem Bauernhof feste Arbeitszeiten gibt? Tja, so läuft das hier nicht. Wenn es Sie denn interessiert? Röri hatte den Eindruck, dass auf der oberen Weide bei einer Lämmergeburt etwas läuft. Deshalb wollte ich gucken, ob wir vielleicht Keil rufen müssen. Das ist der Tierarzt. Okay. »Verstanden?« sagte Nina. Lennox war neben seinem Land Rover stehen geblieben. »Sind Sie immer noch da?« fragte er. Nina wusste nicht, was sie sagen sollte, hatte durch ihr nächtliches Abenteuer aber zu neuem Selbstbewusstsein gefunden und war überhaupt nicht müde. Sie zuckte mit den Achseln. Lennox zögerte. »Möchten Sie vielleicht mitkommen? Ein paar kleine Hände kommt uns vielleicht ganz gelegen.« »Klar.« antwortete Nina einfach und erkannte sich selbst kaum wieder. Als sie in den Land Rover stieg, war sie überrascht, aber dann auch wieder nicht übermäßig, den Hund darin anzutreffen. Er leckte ihr die Hand. Wie heißt denn das Hündchen? Entsetzt starrte Lennox sie an. Das ist kein Hündchen, sondern ein Hund, ein hart arbeitender Hofhund und deshalb auch sehr wertvoll. Hat dieser wertvolle Hofhund einen Namen? oder bloß einen Strichcode? Unwillkürlich lieb Kuste Lennox den Kopf des Vierbeiners, wie er es häufig zu tun schien. Parsley. Was denn? Parsley? Petersilie? Die Antwort war unerwartet gewesen. Nina hatte eigentlich mit Bob oder Rex oder etwas ähnlich Knappem gerechnet. Sie musste grinsen. Dann sagte sie, Hallo Parsley, du hast aber einen schönen Namen. Parsley schnüffelte ein bisschen herum und leckte ihr die Hand. Während der Land Rover einen matschigen Weg hinaufrumpelte, war Nina vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben nicht verzagt und in Sorge über jedes ihrer Worte. Lennox Bärbeißigkeit hatte etwas Befreiendes an sich. Nina war klar geworden, dass er vermutlich mit allen so sprach, und dadurch fühlte sie sich berechtigt, frecher zu sein als üblich. Sie schaute zu ihrem Vermieter hinüber, um ihn sich mal in Ruhe anzusehen. Er hatte einen kantigen Kiefer und blaue Augen, die von kleinen Fältchen umgeben waren, weil er sie draußen auf dem Feld oft zusammenkniff. Sein Kinn war so markant wie die Nase und mit deutlich sichtbaren Bartstoppeln übersät. Unter seiner Mütze lugte dichtes Haar hervor. Er sah aus wie ein Mann, der seine gesamte Zeit im Freien verbrachte. Selbst das Auto schien auf ihn einengend zu wirken. Lennox war wieder für gemacht, den Wind im Rücken mit langen Schritten über das Moor zu schreiten. Er hatte nichts Sanftes oder Weiches an sich, bestand nur aus Ecken und Kanten. Plötzlich hielt er, scheinbar mitten im Nichts, den Wagen an, holte eine Sturmlaterne vom Rücksitz und schaltete sie ein. Rory flüsterte er ins Dunkel der Nacht hinein, Ei, hier, Boss, ertönte eine Stimme. Wo steckst du? Im Anbau. Die macht hier ziemlich was mit. Es fühlt sich an wie Zwillinge, das reinste Puzzle. Lennox fluchte und ging los. Nina konnte ihm nur hinterher stolpern. Hast du Keil gerufen? fragte der Bauer. Ja, aber er ist auf der anderen Hangseite bei einer Kälbergeburt, antwortete Ruri. Na super. rief Lennox aus und stellte die Lampe ab. Der Anbau, der sich seitlich an eine Scheune schmiegte, war nicht gerade gemütlich, aber man war immerhin nicht mehr der vollen Wucht des Windes ausgesetzt, was schon einiges ausmachte. Ein Mutterschaf lag auf der Seite und blökte kläglich, verzweifelt. »Ich weiß, ich weiß, altes Mädchen«, murmelte Lennox. Nina hörte gerade zum ersten Mal so etwas wie Sanftheit in seiner Stimme. Na, na, Lennox rollte die Ärmel hoch, um seine Arme in einem Eimer zu schrubben, und schmierte sie dann mit einem Vaselineartigen Produkt aus einem großen Glas ein. Von James Harriet heraufbeschworene Szenen blitzten von Ninas innerem Auge auf. Sie haben ja wohl nicht vor, begann sie nervös, Sie wollen da doch nicht etwa die Hand reinstecken, oder? Das ist hier nicht der Doktor und das liebe Vieh. Der rothaarige Röri warf einen Blick in ihre Richtung. Ignorier sie einfach, sagte Lennox. Wer ist das denn? Eine Praktikantin? fragte Röri. Aufgrund seines starken Akzents konnte Nina ihn kaum verstehen. Dann fügte er noch etwas auf Gälisch hinzu, was Nina hundertprozentig nicht verstand. Aber es brachte Lennox zum Lachen, was Nina absolut unfair fand. Lennox schüttelte den Kopf. »Na, dann lass es uns mal versuchen.« Röri hielt die Beine des Schafes fest, damit es nicht mehr zappelte. Als Lennox schließlich den Arm in das Tier schob, musste Nina den Blick abwenden. Sie konnte nicht anders. »Ach du meine Güte«, knurrte der Bauer, der über ihre Reaktion verärgert, aber auch amüsiert war. Stadtmens, schön und gut, aber deshalb darf man doch nicht die Augen vor der Wirklichkeit verschließen.« »Wollen Sie nun, dass dieses Muttertier seine Lämmer zur Welt bringt oder nicht?« »Ja, natürlich«, sagte Nina. »Aber ich habe so etwas eben noch nie gesehen.« »Das können Ihnen Ihre Bücher nicht bieten«, stichelte er. Dann runzelte er die Stirn. »Mist, meine Hände sind zu groß. Ich kriege es einfach nicht zu fassen. Na los, komm schon, Kleines.« Wieder blökte das Schaf schmerzerfüllt. Ich weiß, ich weiß, tut mir leid, sagte Lennox, der weiter im Inneren des Tieres herumwühlte. Verdammt, was ist mit dir? fragte er nun Röri. Meine sind doch genauso groß, sagte der jüngere Mann und zeigte ihm seine groben Pranken. Ich konnte nicht gleichzeitig die Beine und meine Hand wieder rausziehen. Nein, ich weiß. Ein Moment herrschte Schweigen, dann begann Lennox, Nina zu taxieren. »Ich hatte überlegt, ob Sie uns vielleicht helfen können, aber Sie erscheinen mir für all das doch zu empfindlich.« Nina schluckte. Sie hatte natürlich jede Menge Tiergeschichten gelesen, nicht weil sie dafür eine Vorliebe gehabt hätte, sondern weil sie als Kind einfach alles verschlungen hatte. Dass da nun diese große, stinkende, panische Kreatur vor ihr lag, war allerdings etwas ganz anderes, und sie wusste nicht, wie sie damit umgehen sollte. Aufgeregt trat sie ein paar Schritte vor. Sie spürte Lennox' Blick und war sich dessen bewusst, dass er fest mit ihrem Scheitern rechnete. Bei dieser Erkenntnis riss sie sich ein wenig zusammen. Gut, er hielt sie für einen nutzlosen Stadtmenschen, sie aber wollte diese Annahme nicht noch bestätigen. Ich, ich könnte es ja mal versuchen, sagte sie daher vorsichtig. Lennox' Augenbraue bewegte sich ein kleines bisschen. »Sind Sie sicher?« In diesem Moment gab das Tier einen klagenden Schmerzensschrei von sich, der alle zusammenfahren ließ. »Herrje, in Ordnung. Rein mit ihnen«, knurrte er und kniete sich neben das Schaf. »Aber versuchen Sie bitte nicht, noch mehr Schaden anzurichten.« Nina wusch sich in dem Eimer mit Seifenwasser gründlich die Arme und schmierte sie dick mit dieser Vaseline ein, während sie sich bewusst an den Geruch zu gewöhnen versuchte. Dann berührte sie probehalber das Muttertier. Lennox lachte. Es ist doch nur ein Schaf, das wird sie schon nicht beißen. Da drin steckt ein lebendiges Wesen, gab Nina zu bedenken. Das könnte mich auf jeden Fall beißen. Es wird aber nicht mehr lange lebendig sein, wenn wir uns nicht beeilen, entgegnete Lennox, während das arme Muttertier vor Schmerzen zuckte und sich wand. Nina holte tief Luft und schob ihre Hand hinein. Sie war Linkshänderin, daher sprang Lennox auf und ging um sie herum zur anderen Seite. »Okay«, sagte er. »Was fühlen Sie?« »Nur lauter Glibber«, versetzte Nina ein wenig panisch. Ihre Hand und ihr Arm wurden zusammengedrückt. »Ich kann nicht...« »Okay, okay. Entspannen Sie sich. Gewöhnen Sie sich an das Gefühl. Man schiebt ja nicht jeden Tag eine Hand in ein Schaf.« »Stimmt«, pflichtete Nina ihm bei. »Probieren Sie doch mal, die Augen zuzumachen«, schlug Lennox vor. »Dann können Sie das, wonach Sie suchen, vielleicht erspüren.« Es war tatsächlich ganz anders, als Nina einen Moment die Lieder schloss. Unter ihren Fingern begann das Lamm Gestalt anzunehmen. Eine kleine Schnauze, Ohren und jede Menge ineinander verschlungener Beine. »Also«, sagte Lennox. »Sie müssen jetzt vier Beine zusammensuchen, die zu dem gleichen Tier gehören. Verstanden?« Nina nickte. Jetzt konnte sie beide Lämmer ertasten, die, wie Rory schon gesagt hatte, Puzzleteilen gleich durcheinanderputzelten. Mit vorsichtigen, raschen Bewegungen ordnete sie jedem Lamm die eigenen Beine zu, bis sie triumphierend vier Hufe in der Hand hielt. Merkwürdigerweise fühlte es sich ein bisschen wie das Wechseln von Bettwäsche an. Ich hab eins, rief sie aus. Toll, lobte Lennox. Und jetzt ziehen sie ein bisschen. Ganz sanft, nicht zu sehr. Nachdem sich das kleine Tier ein Stück bewegt hatte, ging es nicht mehr weiter. Es sitzt fest, murmelte Nina, während das Mutterschaf wieder einen heftigen Klagelaut ausstieß. Es ist stecken geblieben. Weiter kann ich nicht ziehen. Keine Sorge, beruhigte Lennox sie und holte ein Seil hervor. »Hier, nehmen Sie das und binden Sie es um die Hufe.« Nina starrte ihn an. »Sie wollen das Lamm mit einem Strick herausholen?« »Ja, falls Sie nicht lieber einen Kaiserschnitt vornehmen wollen,« grunzte Lennox, während er rasch einen Schiebeknoten knüpfte und ihr das Seil reichte. Als Nina die Hände herauszog, sahen sie absolut widerlich aus. Nach der unangenehmen Wärme im Inneren des Schafes fand sie es hier im Anbau erst recht eiskalt. Leider hatte sie für ihre Aufgabe die Jacke ausziehen und die Ärmel hochkrempeln müssen, daher zitterte sie ein wenig, als sie nach dem Strick griff und die Hand damit wieder in das Tier schob. Nach ein paar Fehlversuchen gelang es ihr schließlich irgendwie, die Schlinge um die Hufe zu legen. »Okay«, sagte Lennox. »Alles bereit?« Ich werde jetzt ziehen, aber wenn der Knoten nicht richtig sitzt, müssen wir wieder von vorne anfangen. Das Landleben hatte ich mir ganz anders vorgestellt, sagte Nina und blickte furchtsam auf das Seil in Lennox' Händen. Wissen Sie, manche Sachen stehen eben nicht in Büchern, knurrte der Bauer. Also, fertig oder nicht? Bitte fangen Sie an, sagte Nina, sonst erfriere ich hier noch. Okay, sagte Lennox. Eins, zwei, drei. Nina holte ihre Hand heraus und dann zog Lennox ganz vorsichtig am Seil, ohne zerren oder reißen. Am Anfang nur ganz leicht, dann stärker. Und plötzlich plumpste ein blinzelndes, brandneues, pitchnasses, kleines Lamm heraus. »Oh«, entfuhr es Nina. »Oh mein Gott«. Lennox starrte sie an. »Womit hatten Sie denn gerechnet?«, fragte er. »Mit irgendwas Eingeschweißtem aus dem Supermarkt?« Dann bäumte sich das Mutterschaf lebhaft auf. Ein zweites kleines Lämpchen rutschte ins Heu und drehte mit noch blinden Augen verwirrt den Kopf hin und her. Nina keuchte auf. »Oh, wow!« Sie schrubbte sich die Hände, während Lennox die soeben geborenen Lämmer mit frischem Heu abrieb und ihnen in Maul- und Nasenlöcher schaute. Dann stieß das Schaf den Mutterkuchen ab. Als wären sie nicht gerade durch ein traumatisches Erlebnis zur Welt gekommen, fanden die winzigen Lämpchen auf die Beine und wackelten mit kleinen Blöglauten unsicher voran. Nina konnte den Blick nicht von den zauberhaften, unwiderstehlichen Geschöpfen abwenden. »Oh, mein Gott!« rief sie wieder. »Sehen Sie sich die doch nur an! Das ist ja unglaublich! Einfach unfassbar!« Fasziniert schaute sie dabei zu, wie die neugeborenen Lämmer instinktiv den Weg zur Mutter fanden, die erschöpft auf der Seite lag. Sie wussten genau, an welcher Stelle sie zum Saugen ansetzen mussten. Nina stellte überrascht fest, dass sie Tränen in den Augen hatte. Das Mutterschaf hatte sich inzwischen wieder so weit erholt, dass es sich unbeholfen aufrichten und seine Jungen sauber lecken konnte. »Sehr gut, Mama«, rief Nina. »Gut gemacht«, Lennox lächelte. »Es ist mir ganz egal, wenn Sie mich auslachen«, verkündete Nina. »Das hier ist einfach überwältigend.« »Ich lache Sie gar nicht aus«, versicherte Lennox, »weil ich ganz Ihrer Meinung bin.« Trotz all der Lämmergeburten, bei denen ich schon dabei war, ist es immer wieder unglaublich. Jedes Mal. Das sind wirklich hübsche kleine Dinger. Er streichelte sie derb. Na los, sagte er dann. Tee? Als Nina aufstand, wurde ihr bewusst, dass ihr die Kälte inzwischen tief in den Knochen steckte. Draußen entdeckte sie zu ihrer Verblüffung einen ersten Streifen Morgenlicht am Horizont. So lange waren wir doch gar nicht da drin. Bemerkte sie, oder? Lennox nickte. Doch, die Sache war ja ziemlich vertrackt. Es ist schon nach drei. Um kurz nach drei wird es hier schon wieder hell? fragte Nina. Das ist ja irrwitzig. Sie leben hier quasi über dem Polarkreis, im Land der Mitternachtssonne. Im Bauernhof war der Holzofen vorher gut bestückt worden, daher flackerte das Feuer hinter der Scheibe fröhlich vor sich hin. und der Raum war gemütlich warm. Lennox schürte das Feuer und setzte dann den Kessel auf den Herd, um Wasser für den Tee zu kochen. Mit den großen, leeren Flächen und den skandinavischen Holzmöbeln sah der größte Raum überhaupt nicht aus wie das Wohnzimmer eines Bauernhauses. Das alles passt überhaupt nicht zu Lennox, dachte Nina. Denn dessen Kleidung war zwar sauber, aber so alt und ausgeblichen, als hätte er sie geerbt. Er wirkte zu groß, zu kantig für diese Ausstattung. Sie war zwar schlicht, aber mit künstlerisch arrangierten Zweigen und ironischen Geweihen so bewusst minimalistisch designt, dass es schon wieder übertrieben wirkte. Parsley hatte es sich vor dem Holzofen gemütlich gemacht und sich lang am Boden ausgestreckt. Nina ging zu ihm hinüber, setzte sich direkt neben ihn und starrte in die Flammen. Als ihr Lennox eine Tasse Tee reichte, stellte sie beim ersten Schluck hustend fest, dass er einen ordentlichen Schuss Whisky hinzugefügt hatte. Was ist das denn? fragte sie. Heißer Toddy, erklärte er, der wärmt sie wieder auf. Sie nippte noch einmal daran und ließ die sanfte, torfige Wärme durch ihre Adern strömen. Oh ja, seufzte sie, das ist wirklich gut. Sie sehen zufrieden aus. Nina schaute zu ihm hoch. »Ich bin zufrieden mit mir,« erklärte sie, »weil ich diese Lämmer gerettet habe und jetzt gemütlich vor einem hübschen Feuer sitze und mit einem freundlichen Hund Whisky trinke. Das verbuche ich als wirklich schönen Abend.« Sie setzte ihre Tasse ab. Lennox grinste breit. »Okay, Sie haben ja recht,« räumte er ein. »Aber pennen Sie mir bitte nicht vor dem Ofen ein.« Doch es war zu spät. Nina war der Kopf schon auf die Brust gesunken, und ehe sie sich's versah, schlief sie tief und fest. Übrigens, gute Arbeit, fügte Lennox noch hinzu, aber sie hörte ihn längst nicht mehr. Kapitel 15 Am nächsten Tag schlief Nina beinahe bis zum Mittag und wachte im Bauernhaus auf einem modernen, cremefarbenen Kordsofa, Unter einer cremefarbenen Kaschmirdecke auf. Die Sonne schien herein und Nina wusste zunächst gar nicht, wo sie sich eigentlich befand, bis nach und nach die Erinnerung an die letzte Nacht zurückkehrte. Zwar fühlte sie sich immer noch benommen, sie wollte aber so schnell wie möglich aufstehen, noch bevor Sorinda über den Vorplatz marschierte und laut ihren Namen rief. Von Lennox oder Parsley war nichts zu sehen. Nina fragte sich, ob die beiden wohl überhaupt geschlafen hatten. Sie musste beim Gedanken daran, wie der knurrige Lennox sie zugedeckt hatte, lächeln. Allerdings war ihr die Sache auch ein wenig peinlich. Nur ein Schluck Whisky und sie war weg gewesen, als hätte man einen Schalter umgelegt. Da musste er ja denken, dass sie nicht fürs Landleben gemacht war. Die durchs Fenster hereinfallende Sonne war so stark, dass im Raum Temperaturen herrschten wie in Spanien. Doch als Nina die Haustür öffnete, wurde sie von einem kalten Windstoß erfasst. Wolken jagten über den Himmel, als müssten sie dringend irgendwo hin. Nina lächelte. »Guten Morgen, Schottland!« sagte sie laut. Sie zog ihre Gummistiefel an, die draußen neben der Tür standen, und überquerte den Vorplatz. Dabei sagte sie Hallo zu den Hühnern, die hier und da pickten, und überlegte, wie es ihren Lämmern wohl ging. Sie fragte sich auch, ob Lennox ihr vielleicht erlauben würde, ihnen Namen zu geben. Dann fiel ihr aber wieder ein, wofür diese Lämmer gedacht waren, wofür Bauernhöfe da waren, und sie schalt sich selbst, weil sie so naiv und gefühlsduselig war. Sie bückte sich nach dem kleinen Körbchen, das an der Tür zu ihrer Scheune stand und voll mit Eiern war. Zum Teil waren sie noch warm, und manche sahen lustig aus, ganz krumm, gar nicht so wie die aus dem Laden. Die hatte Lennox wohl dorthin gestellt, dachte Nina, und lächelte unbewusst, als sie das Körbchen an sich nahm. Sorinda döste noch auf dem Sofa vor sich hin, was angesichts des tollen Bettes oben im Zwischengeschoss eigentlich schade war, genau wie angesichts des schönen Tages. Nina stellte die teure Kaffeemaschine an. Warst du etwa schon draußen? fragte Sorinda schläfrig. Das sieht dir ja gar nicht ähnlich. Normalerweise liest du doch am Wochenende drei Stunden im Bett, bevor du dich auch nur dazu aufraffen kannst, im Laden um die Ecke Speck zu holen. Äh, begann Nina. Erstens ist es schon nach elf Uhr und zweitens bin ich gestern Nacht gar nicht nach Hause gekommen. Sorinda fuhr kerzengerade hoch. Erzähl, rief sie, bist du etwa dem Zug hinterhergerannt und hast ihn in Edinburgh eingeholt? Nina schüttelte den Kopf, goss den Kaffee in Tassen und schnitt Brot auf. Sie war kurz vor dem Verhungern. Rührei? fragte sie fröhlich und konnte selbst kaum fassen, dass sie nicht müder war. Aus Eiern von den Hühnern draußen auf dem Hof. Surinda verengte die Augen zu Schlitzen und beobachtete, wie ein besonders fettes Vieh vor dem Panoramafenster auf- und abmarschierte. »Ich soll also etwas essen, das gerade aus dem Hintern von diesem Huhn gekommen ist?« fragte sie. »Du isst doch Eier, und zwar ständig.« »Aber das ist ja noch warm.« Vom Hühnerhintern! Nina brach in Gelächter aus. Also wirklich, du bist echt ulkig. Nina warf ein paar Scheiben Speck mit in die Pfanne, der einfach köstlich duftete, und schob Brot in den teuren Designer-Toaster. Dann brachte sie endlich zwei vollbeladene Frühstücksteller hinüber zu dem alten Holztisch. Mit einem Mal war Sorindas Ekel vor frischen Eiern wie weggeblasen und sie langte ordentlich zu. Ach du liebe Güte, rief sie plötzlich aus und erstarrte. Was habe ich all die Jahre nur gegessen? Nina goss sich noch etwas von der sahnigen Milch aus der Gegend in den Kaffee. Wie meinst du das? Diese Eier, dieser Speck. Also, das alles ist einfach köstlich. So was kriegt man nicht am Kiosk. Stimmt, nickte Nina und sah bedauernd auf ihren Teller hinunter. Sie hatte einen solchen Bärenhunger gehabt, dass sie ihr Frühstück quasi inhaliert hatte, ohne dabei auf den Geschmack zu achten. Ja, das ist echt gut. Das ist viel besser als nur gut. Dafür würden sie uns in einem Bio-Café in Birmingham eine Million Pfund abknöpfen. Und das kommt alles hier aus der Gegend? Klar, antwortete Nina. Genau das macht man nämlich hier in der Gegend. zurinda sah sie forschend an. »Weißt du,« murmelte sie leise, »es haben dich ja alle für verrückt gehalten, als du hier oben hingezogen bist.« Sorinda nahm sich noch einen Toast und beutete auf die großen Fenster. »Aber jetzt? Sieh dir das nur mal an. Ich meine, vielleicht bist du in Wirklichkeit das reinste Genie.« »Na ja, heute scheint die Sonne,« gab Nina zu bedenken, »aber das passiert hier leider nicht oft.« »Oder doch?« Alle zehn Minuten. Aber danach regnet es, dann schneit es, dann hagelt es und dann kommt wieder die Sonne raus. Erstaunlich, sagte Sorender. Aber jetzt musst du mir erzählen, was du letzte Nacht getrieben hast. Nina lächelte. Ich habe zwei Lämpchen entbunden. Na ja, zumindest habe ich dabei geholfen. Nein, wirklich, mit ein bisschen Unterstützung. Und dann erzählte sie die ganze Geschichte. Ach du Scheiße! rief Sorinda aus. »Hab ich's nicht gesagt? Jahrelang ist kein Kerl in Sicht und kaum ziehst du hierauf, kannst du dich von Männern kaum retten. Ich wusste es. Also seid ihr zurück zum Haupthaus gegangen? Ist dieser Bauer eigentlich sexy?« In meiner Vorstellung gehen die ja alle gebeugt, tragen Gummistiefel und haben eine verschmitzte Miene mit roten Pausbäckchen. »Was du da vor dir siehst, ist eine Bilderbuchzeichnung von einem Bauern,« schnaubte Nina. »Ja, klar,« Na gut, dann überrasch mich mal. Trägt er einen Dutt, Dreadlocks, Sandalen? Nein, sagte Nina. Nein, du hast schon recht, sowas gibt's hier nicht. Er ist knurrig, steckt gerade mitten in der Scheidung. Er ist groß und drahtig und irgendwie kantig und er wirkt ein bisschen traurig. Okay, murmelte Sorinda. Sie dachte einen Moment nach. So wie der Bauer in ein Schweinchen namens Babe? »Nein«, rief Nina, »jetzt vergiss mal all die Bauern, die du im Fernsehen gesehen hast. Er ist ein echter Mann, jung und dabei eben zufällig auch Bauer.« »Nein, ein echter Mann kann er gar nicht sein«, widersprach Sorinda. »Alle echten Männer, die ich kenne, sind nämlich wie besessen von Autos und fahren am Wochenende Rennrad. Dann nerven sie mit den Geschichten darüber, wenn sie nicht gerade über Fitbits, Bärte und Tinder reden.« So sehen echte Männer heutzutage aus. Ihre Stimme wurde leiser. Die sind absoluter Mist. Aber anscheinend magst du sie. Das ignorierte Sorinda. Du bist also auf seiner Couch eingeschlafen und er hat nicht einmal ansatzweise etwas bei dir versucht? Auch das klingt nicht nach den Männern, die ich kenne. Sie seufzte. Okay, was machen wir denn heute? Wenn du jetzt Bücher auspacken sagst, bin ich raus. Ich habe Marek schon geholfen, die alle einzupacken. Okay, murmelte Nina. Ich habe auch gar nicht vor, hier großartig rumzuwerkeln und dabei regelmäßig ein tiefes Seufzen auszustoßen, während du dich auf dem Sofa regelst. Kannst du ruhig machen, ist mir egal, entgegnete Sorinda. Das ist nämlich das bequemste Sofa aller Zeiten. Ich glaube nicht, dass so ein Sofa in einer Fernsehreklame angeboten wird mit einem Sonderpreis für Feiertage. Das denke ich auch nicht. stimmte Nina zu. Kommst du mit nach draußen? Aber ich liege hier gerade so gut auf deinem Sofa, protestierte Sorinda. Dafür habe ich mir doch extra Urlaub genommen. Nina erwiderte nichts, zog einfach nur mit gequältem Gesichtsausdruck ihre Gummistiefel an, goss sich noch einmal Kaffee ein, trat dann hinaus ins kalte Sonnenlicht und begann mit der Arbeit am Lieferwagen. Die Regale, die sie in Inverness bestellt hatte, hatte sie ohne große Probleme einbauen können, da es in den Wänden praktische Vertiefungen zu genau diesem Zweck gab. Und so drehte sie nun das Radiolaut auf und machte sich fröhlich ans Werk, schrubbte Wände und Boden, bis alles makellos glänzte. Dann wartete die angenehme Aufgabe auf sie, die Bücher abzustauben und sich zu überlegen, was wohin kam. Die Romane würden auf der rechten Seite stehen. entschied sie, wo die Kunden hereinkommen würden, schließlich interessierten sich die meisten Leute ja vor allem dafür. Sachbücher links und Bücher für Kinder ganz hinten, damit sie in den Wagen hereinkommen und sich alles genauer ansehen würden. Nina hatte mehrere bunte, preiswerte Knautschsäcke gekauft, auf denen die Kleinen bei der Vorlesestunde sitzen könnten. Ihre Handelserlaubnis hatte sie voller Stolz von innen gegen ein Fenster geklebt. Was man in Birmingham mit Kopfschütteln und einem verächtlichen Seufzer bedacht hatte, war hier mit einem dankbaren Lächeln erlaubt worden. Nina sang zur Musik im Radio mit und richtete alles nach ihrem Geschmack ein. Obgleich sie bis in den Nachmittag hinein damit beschäftigt war, kam es ihr gar nicht so lange vor. Schließlich öffnete sie die letzte Kiste und stieß vor Überraschung ein Keuchen aus. Darin befanden sich gar keine Bücher – sondern lauter kleine Dinge, die sie über die Jahre gesammelt hatte. Nina hatte sich schon immer gefragt, warum sie eigentlich all diese dekorativen Stücke zusammengetragen hatte, die Surinda gern als Ramsch bezeichnete. Während sie die sauberen, leeren Wände des Lieferwagens betrachtete, wurde ihr klar, aus welchem Grund diese Sammlung entstanden war, obwohl sie es bislang selbst nicht einmal gewusst hatte. Nun also drapierte sie Lichterketten mit leuchtenden Blumen im Wagen und platzierte witzige Buchstützen in den Regalen. Hier einen Leuchtturm, dort den Griffelow in der Kinderecke. Sie hatte auch einen Schriftzug Bücher aus riesigen Bronzebuchstaben mit Glühbirnen darin. Den würde sie außen hinstellen, wenn sie den Wagen irgendwo parkte. Die zauberhaft verzierten Notizblöcke würde sie als Kassenbücher benutzen können. Rund um die Kinderabteilung hängte sie gerahmte Zeichnungen von Mother Goose mit einem altmodischen Alphabet auf. Außerdem eine Girlande, deren Wimpel mit Seiten aus alten Büchern bedruckt waren. »Dieser Wagen wird klappern wie eine Rassel«, bemerkte Sorinda, die mit einem misstrauischen Blick in Richtung Hühner über den Vorplatz kam und dabei ein wenig Tee verschüttete. »Gar nicht«, widersprach Nina. »Ich fahre damit sowieso nicht schneller als 20 Meilen die Stunde. Niemals. Mir ist ganz egal, wen ich hinter mir habe. Der muss sich eben gedulden.« Sie holte eine Dose hellblaue Farbe hervor. »So«, sagte sie, »für dich habe ich jetzt auch eine Aufgabe.« »Nein«, protestierte Sorinda, »das vermassle ich bestimmt. Ich bin heute wirklich nicht in Form.« »Dann übermalen wir es eben«, erklärte Nina. »Komm schon, du bist bei sowas echt gut.« Sorinda schob zwar die Unterlippe vor, Nina wusste jedoch genau, was für eine schöne Handschrift sie hatte. Sie wurde oft gebeten, für andere Leute Hochzeitseinladungen zu schreiben. Dann jammerte sie zwar ewig herum, ließ sich am Ende aber immer breitschlagen. Wirklich? Und ich mache dir auch morgen wieder Frühstück, versprach Nina. Warte nur ab, bis du die Würstchen hier aus der Gegend probiert hast. Sorinda stöhnte. Im Ernst? Die sind nämlich besser als alles, was du im Leben je gekostet hast. Oh, und ich glaube, ich habe irgendwo auch noch ein paar Süßigkeiten von hier rumliegen. Sie marschierte zur Scheune hinüber. Warte mal, rief Sorinda ihr hinterher. Wie heißt dein Laden eigentlich? Nina drehte sich um. Oh, sagte sie, das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Kannst du nicht einfach Bücherbus schreiben? Nein, sagte Sorinda. das klingt nach einer Leihbücherei. Nina seufzte. »Was denn?« fragte Surinda. »Na jetzt, komm. Offensichtlich träumst du doch seit Jahren davon. Sieh dir nur mal den ganzen Ramsch an, den du dafür gesammelt hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der so besessen von Büchern und Wörtern ist wie du, noch nie über einen passenden Namen nachgedacht hat.« »Na ja«, sagte Nina verlegen und starrte auf ihre Füße. Diesen Namen hatte sie noch nie laut ausgesprochen, sie hatte ihn ja quasi vor sich selbst verheimlicht. Ich wusste es, rief Surinder. Ich wusste es. Na los, erzähl's, Tante Surinder. Nina zuckte mit den Achseln. Du findest ihn bestimmt bescheuert. Du bist mit einem riesigen Haufen Bücher und einem Lieferwagen in ein anderes Land gezogen, sagte Surinder. Ich halte dich sowieso schon für bescheuert. Stimmt auch wieder. Nina trat mit einem Fuß gegen den anderen. Also, sagte sie. Ich habe immer gedacht, wenn ich erst mal einen kleinen Laden habe, und ich wollte ja immer nur einen ganz kleinen, dann würde ich ihn Happy Ever After nennen. Also glücklich bis ans Ende ihrer Tage? Sorinda starrte sie einen Moment an und Nina spürte, wie ihre Wangen zu brennen begannen. Lange sprach niemand ein Wort. Dann machte Sorinda einen Schritt nach vorne und warf einen Blick ins Innere des Wagens. Nina hatte sogar eine Lampe in der Ecke aufgestellt und einen Teppich hineingelegt, der mit Klebeband fixiert war. Durch das Tischchen und den gemütlichen Sessel wurde daraus eine kleine Leseecke. Surinder lächelte und wandte sich wieder um. »Ja«, sagte sie. »Ja, der Name gefällt mir. Der ist echt gut. Das kriege ich hin.« »Wirklich?«, fragte Nina. »Klar«, nickte Surinder. »Sieh dir doch nur mal das Tischchen mit dem Sessel dort an. Hier ist alles so niedlich. Du hast dir da einen zuckersüßen Namen ausgesucht, aber ich glaube, der passt ganz gut. Ich denke, das wird was.« Ein breites Lächeln legte sich über Ninas Züge, als Sorinda nach Eimerchen und Pinsel griff. »Aber eins noch. Dein Laden sieht aus, als könnte man es sich darin den ganzen Tag gemütlich machen. Was machst du, wenn das wirklich mal einer tut?« »Dann hatte er es offenbar nötig«, antwortete Nina. Sie ging die angekündigten Süßigkeiten und zwei Flaschen Bier holen, blieb auf dem Rückweg ein paar Schritte entfernt stehen und sah dabei zu, wie Sorinda zunächst den Umriss des Schriftzugs mit Kreide markierte und dann mit klaren, präzisen Bewegungen in ihrer hübschen Handschrift »Happy Ever After« auf den Wagen pinselte. Nina dachte bei sich, dass sie noch nie so glücklich gewesen war. Irgendwann war Sorinda mit ihrem Werk zufrieden und die Frauen traten gemeinsam einen Schritt vom Fahrzeug weg. Nina war ein wenig verlegen, als sie mit ihren Bierflaschen anstießen. Eigentlich bräuchten wir jetzt ein Band zum Durchschneiden, fand Surinda. Nina musterte ihren Bücherwagen. Er war wunderschön und von innen viel größer, als man meinen sollte. Und so war genug Platz nicht nur für ihre ordentlichen Regale voller Bücher und die Knautschsäcke, sondern sogar für ein paar kleine Büchereileitern. Die hatte sie bei ihrer alten Arbeit mitgenommen. Die neue Entwicklungsleiterin hätte damit im Medienhub sowieso nichts anfangen können. Dann machte Nina die rückwärtigen Türen weit auf, zählte bis drei und ließ den Motor an. Als wäre Weihnachten leuchteten die Lichterketten und die großen Bronzebuchstaben um die Wette, während die Wimpel im Wind flatterten. Hurra, rief Sorinda und begann ganz gegen ihren Willen zu klatschen. Nina starrte ihren Wagen verblüfft an. Es kam ihr vor, als sei ihr Traum zum Leben erwacht und stünde nun vor ihr. Im Hintergrund Felder und Wiesen voller Gänseblümchen, über die Schmetterlinge hinwegflatterten. In der Ferne rief eine Eule. Nina konnte es kaum glauben und sich das Strahlen nicht verkneifen. »Na dann mal los! Lass uns ein paar Bücher verkaufen!« rief sie. »Wo fangen wir an?« Genau in diesem Moment fuhr lauthupend ein Land Rover zum Tor herein. Nina warf einen Blick auf die Uhr. Es war fast sechs Uhr abends, wenngleich natürlich immer noch hell. Normalerweise hubte auf dem Hofgelände niemand, weil die Hühner sonst durchtreten. Als Nina die Augen mit der Hand abschirmte, sah sie im Wagen mehrere junge Männer mit roten, fröhlichen Gesichtern. »Lennox«, rief einer von ihnen. Der Wagen fuhr näher heran und hielt auf dem Vorplatz. Seine Insassen wirkten beim Anblick von Nina und Sorinda ziemlich überrascht. Nina hingegen war schockiert, als sie bemerkte, dass sie Kilts trugen. »Wow!« rief Surrender aus. »Na, ihr seht ja vielleicht aus.« »Nein, ihr seht vielleicht aus«, erwiderte einer der Männer sofort mit dem melodischen Singsang des lokalen Akzents. »Wir sind schließlich diejenigen, die sich hier schick gemacht haben. Ihr dagegen seid total mit Farbe verschmiert.« »Was ist das?« fragte ein anderer mit Blick auf ihren Wagen. »Sieht cool aus.« »Das ist unser Bücherbus.« antwortete Sorinda schnell. Der junge Kerl stieg aus. »Was habt ihr denn so an Büchern?« Die anderen lachten und pfiffen. »Ei, hey, habt ihr vielleicht ein schönes Bilderbuch für ihn?« »Maul, ich kann wenigstens lesen. Du guckst dir doch nur Fotos von nackten Frauen im Internet an, du Arsch.« »Äh, ja«, sagte Nina. »Dann mal hereinspaziert.« Es wurde wieder gepfiffen. Doch der junge Kerl sprang unbesorgt hoch in den Wagen und begann, die Regale durchzusehen. Irgendwann wurde die Neugier so groß, dass auch die anderen hinterherkamen. »Das ist aber nett hier«, sagte der, der vorher so unhöflich gewesen war, und scharrte mit den Füßen. Nina wollte nur ungern fragen, ob sie sich für einen besonderen Anlass so herausgeputzt hatten, falls sie sich immer so kleideten. Da manche von ihnen oben herum Abendgarderobe trugen, hatten sie aber bestimmt noch etwas vor. Die Ansammlung von Kilts war wirklich schön. Nina wusste, dass die Muster über Familien und Clan Aufschluss gaben, und ihr persönlich gefielen die Älteren in verblichenem Rot und Grün am besten. Aber auch die in kräftigem Lila und Schwarz sahen zu den wohlgeformten Waden in cremefarbenen Strümpfen gut aus. Die Männer hatten alle so etwas Robustes, Gesundes an sich, und Nina konnte ihrer Unterhaltung entnehmen, dass es sich wohl um Bauern handeln musste. »Himmel, hol doch mal jemand Lennox, was treibt der denn nur?« Bis auf den Bücherwurm unter den jungen Männern verließen jetzt alle den Wagen wieder. »Wo wollt ihr denn alle hin?« erkundigte sich Sorinda. »Zum Bauern, Kaylee, einem Tanzabend für junge Landwirte«, antwortete ein anderer, der leuchtend rote Haare und grüne Augen hatte. Kommt ihr denn nicht mit? Ich dachte, deshalb wärt ihr hier. Es fehlen ja immer Frauen. Tanzabend? schnaubte Sorinda. Wo sind wir denn? Im Jahr 1932? Nina war einen Moment abgelenkt, weil jetzt unter lautem Johlen und Rufen ein etwas verlegener, schick zurechtgemachter Lennox aus dem Haupthaus trat. Er trug ein hellgrünes Twee-Jackett über einem einfachen Hemd in Beige. Auch sein Kilt war hellgrün. mit einem dünnen roten Streifen, der sich in seinen Strümpfen wiederholte. Seine Füße steckten in robusten Halbschuhen. Er hatte versucht, sich die Haare zu glätten, hier und da begehrte aber eine Locke wieder auf. »Beeil dich, Mann!« Nina war ein wenig verstimmt, weil Lennox ihr gegenüber diesen Tanzabend gar nicht erwähnt hatte. »Aber nein,« sagte sie sich dann, »das war schon in Ordnung, es ging sie ja auch nichts an.« Er war schließlich bloß ihr Vermieter. Warum sollte er sie denn zu irgendwelchen Veranstaltungen mitnehmen? Das war die Freizeitbeschäftigung eines anderen. Nina war neu hier und musste sich schon ihre eigenen suchen. »Hast du die Mädels etwa nicht eingeladen?« ertönte eine Stimme. »Ich wusste nicht einmal, dass es hier mehr als eins gibt,« sagte Lennox und schüttelte Sorinda die Hand. »Schön, sie kennenzulernen.« oh. machte Surinder und schielte aus den Augenwinkeln zu Nina hinüber. Sie war offensichtlich begeistert. »Ich habe noch nie die Bekanntschaft von jemandem im Kilt gemacht. Auch schön, Sie kennenzulernen, äh, Sir.« Als Nina ein Kichern unterdrückte, wurde Surinders Blick giftig. Lennox zog die Augenbrauen hoch. Dann bemerkte er den Lieferwagen, neben dem sich Nina schüchtern herumdrückte. »Wow«, sagte er. und trat einen Schritt zurück, um sich ihn genauer anzuschauen. »Na, sieh mal einer an!« Er wirkte tatsächlich beeindruckt. Der junge Mann, der die Regale inspiziert hatte, kam heraus und wedelte triumphierend mit drei Büchern über den Zweiten Weltkrieg herum. »Guckt mal, die nehme ich mit!« Nina nahm das Geld für die Bücher, es waren edle, gebundene Ausgaben, brandneu und taufrisch, gern entgegen. An denen würde der Käufer sicher seine Freude haben. »Okay«, sagte der Rothaarige, den die anderen Hamish genannt hatten. »Dann müssen wir mal los. Ihr wisst ja, wie voll es da wird. Seid ihr mit von der Partie?«, fragte er mit einer Kopfbewegung in Richtung Nina und Sorinda. Unwillkürlich blickte Nina zu Lennox hinüber. »Ich habe nichts dagegen«, sagte er, so als sei es ihm ganz egal. »Bei diesen Veranstaltungen gibt es ja nie genug Frauen.« »Sie sollten mal nach Birmingham kommen«, sagte Sorinda. »Da gibt es viel zu viele. Es wimmelt dann nur so von Frauen.« Verlegene Stille legte sich über das Grüppchen, das nervös auf dem Vorplatz herumstand. »Ja, natürlich sind wir mit dabei,« sagte Sorinda schließlich. »Wirklich?« fragte Nina beunruhigt. Die Vorstellung einer großen, lauten Tanzveranstaltung, bei der sie niemanden kannte, behagte ihr gar nicht. Ihr wäre es viel lieber gewesen, mit Sorinda ein Bierchen zu trinken und sich den Rest des Abends einem Roman aus der Regency Zeit zu widmen, wenn niemand etwas dagegen hatte. »Jetzt komm schon, Nina, alter Bücherwurm«, rief Sorinda. »Ich bin nicht den ganzen langen Weg hierher gekommen, um abends zu Hause zu hocken und dir beim Schmökern zuzusehen.« Hamish warf einen Blick auf die Uhr. »Könnt ihr euch schnell fertig machen?« »Wir brauchen höchstens zwei, drei Stunden«, sagte Sorinda. »Hey, das war nur Spaß.« An ein Abendkleid hatte Nina bei ihrem Umzug natürlich nicht gedacht und hatte daher nichts in der Art anzuziehen. Aber sie fand ein gerade geschnittenes Kleid mit Blümchenmuster. Schick war es nicht gerade und sie hatte auch keinen Schmuck. Allerdings bemerkte Nina zu ihrer Verblüffung, dass ihre Beine von den letzten Tagen draußen im Freien etwas Farbe bekommen hatten Und so passte das Kleid ganz gut. Rund um das Gesicht steckte sie sich die Haare in Wellen zurück, was ein bisschen an die Zeit des Zweiten Weltkriegs erinnerte und würde auf Sorindas Empfehlung hin roten Lippenstift auftragen. So würde es halbwegs gehen. Anders als sie war Sorinda stets für jede Eventualität gewappnet und streifte ein Top mit Glitzersteinen über, als hätte sie auf diese abendliche Einladung nur gewartet. Die Männer überschlugen sich geradezu mit Komplimenten, als die beiden Frauen 20 Minuten später auf den Vorplatz zurückkehrten und rückten hinten im Land Rover zusammen. Lennox sagte nicht viel, und Nina befürchtete, dass er insgeheim bereits bereute, sie eingeladen zu haben. Tja, Pech gehabt. Über den goldenen Feldern stand die Sonne immer noch hoch am Himmel, und der Wind war eher frisch als beißend. Die ganze Welt schien im Lot. Nina schaute noch einmal zu ihrem Wagen hinüber und konnte sich beim letzten Blick auf ihren kleinen Laden Happy Ever After ein zufriedenes Lächeln nicht verkneifen. Die Tanzveranstaltung war bereits zu hören, bevor man etwas sehen konnte. An einem steilen, matschigen Feldweg parkten mehrere Reihen von Treckern, neben schlammbespritzten Landrovern, direkt vor einer mit Blumen verzierten riesigen Scheune. Hier und da traten Leute heraus und setzten sich draußen auf Strohballen. Junge Männer, natürlich alle mit Kilt, tranken Bier und ließen Dampf ab. Durch all die Menschen, die sich in der Scheune drängten, war es furchtbar warm und es roch überhaupt nicht nach Bauernhof, sondern nach Deo, Aftershave und zu großzügig aufgetragenem Parfum, nach Bier und Pfeifentabak. Außerdem war es unglaublich laut. In einer Ecke spielte eine vierköpfige Band mit Fiddle, bowrand trommel Flöte und Akkordeon in einem Höllentempo. An einer Seite stand eine improvisierte Theke aus Holzfässern und aufgebockten Tischen, an der jugendliches Personal Pints vom lokalen 80 Schilling bier ausschenkte, außerdem Wein und riesige Gläser den Tonic. Das Bargeld wurde einfach in einen riesigen Topf geworfen. Die Schlange an der Theke war lang. In der anderen Hälfte des Raumes waren die Gäste damit beschäftigt. Na ja, Nina musste sich ganz schön konzentrieren, um zu begreifen, was sie da eigentlich taten. Männer schleuderten in atemberaubendem Tempo Frauen herum und sie erkannte erst nach ein paar Augenblicken, dass dort getanzt wurde. Es sah ziemlich brutal aus. Wow, entfuhr es ihr. All das musste sie erst einmal verarbeiten. Es gab hier weitaus mehr Männer als Frauen. Bei genauerer Betrachtung wurde Nina allerdings klar, dass sie selbst furchtbar underdressed war. Die anderen weiblichen Gäste hatten sich die Haare hochgesteckt und trugen richtige Abendgarderobe, manche von ihnen sogar lange, steife Ballkleider. Nina entdeckte viel schwarze Spitze, die kräftige Oberkörper einhüllte. Make-up war großzügig aufgetragen worden und alle waren in hochhackigen Schuhen gekommen. Im Vergleich zu ihnen hatte sich Nina überhaupt nicht partymäßig in Schale geworfen. Trotzdem fühlte sie sich in dem warmen, Parfum geschwängerten Raum wohl und blieb ganz locker. Schließlich war sie ja nicht hier, um irgendjemanden zu beeindrucken. Es machte ihr auch nichts aus, als Sorinda sie anschaute und bemerkte, »Wow, du siehst wie ein richtiges Landmädchen aus«, was wohl als Kompliment gemeint war. Sie schlürften ihre Getränke und sprachen mit den Männern, mit denen sie gekommen waren. Immer wenn eine der anderen Frauen in voller Pracht an ihnen vorbeistolzierte, machten sie große Augen, und von der Parfumwolke schwirrte ihnen ganz schön der Kopf. Nina war glücklich und zufrieden damit, einfach nur den Unterhaltungen über Düngermarken, Traktorenteile, Fleischvermarktung und andere Themen zu lauschen, von denen sie keine Ahnung hatte. Nach ein paar Drinks waren die Männer bereit zum Tanzen, Und auch Nina und Sorinda wurden ein paar Mal aufgefordert. Sie lehnten aber immer ab, vor allem deshalb, weil sie hier nicht wie die Männer auf Partnersuche waren. Zumindest Nina nicht, Sorinda war sich da noch nicht ganz sicher. Aber abgesehen davon hätten sie auch gar nicht gewusst, wie es ging. Nina fiel auf, dass Lennox sich geflissentlich von der Tanzfläche fernhielt. Sie versuchte ihm zuzulächeln und wollte sich gerade nach den beiden Lämmern erkundigen, als er quer durch die Scheune hinweg einen Bekannten heranwinkte. Einen älteren Herrn in einer unvorteilhaften Hose mit Schottenkaro. Inzwischen hatte sich Nina mit einem Gin Tonic etwas Mut angetrunken. Sie fasste sich ein Herz, ließ die anderen stehen, die sich mittlerweile über Futterzusammensetzungen unterhielten, und schlenderte zu den beiden hinüber. »Hi«, sagte sie, »ich wollte mal fragen, wie es den Lämmern geht.« Ziemlich unhöflich starrten die Männer sie an. Äh, gut, sagte Lennox abweisend und wandte sich wieder an seinen Freund. Betroffen stand Nina da. Da war sie die ganze Nacht aufgeblieben, um diesem Typen zu helfen, aber er war nicht nur erst gegen ihre Anwesenheit hier beim Tanzabend gewesen, sondern ignorierte sie jetzt auch noch. Tanzen Sie gar nicht? fragte sie ein wenig vorlaut. Er runzelte die Stirn. Nein, danke. murmelte er nur. Der andere Mann starrte ins Leere. Ich wollte sie auch gar nicht auffordern, stellte Nina so wütend wie beschämt klar. Es wundert mich nur, das ist alles. Nein, sagte Lennox lakonisch, das ist nichts für mich. Jetzt wurde die Stille zwischen ihnen langsam peinlich und Nina war kurz davor, den Rückzug anzutreten. Da kam ihr zum Glück ein junger Mann zu Hilfe und forderte sie verlegen zum Tanzen auf. Sie wollte gerade höflich ablehnen, als sie zu ihrer Verblüffung Sorinda am Arm eines anderen Kerls auf der Tanzfläche entdeckte. Was machst du denn da? zischte Nina in ihre Richtung. Na los, rief Sorinda. Meine Güte, wir sind doch nicht lange hier, da können wir es wenigstens mal probieren. Nina schüttelte den Kopf. »Du bist ja verrückt«, sagte sie. Erst dann bekam sie mit, dass der junge Mann, der sie selbst aufgefordert hatte, ziemlich geknickt dastand und sich offenbar wie ein Idiot vorkam. Und sie bemerkte auch, dass ihn seine ganzen Kumpel von der anderen Seite des Raumes her genau im Auge behielten. Deshalb reichte sie ihm mit einem Blick in Richtung Lennox, der immer noch ins Gespräch mit seinem Freund vertieft war, die Hand. »Natürlich, sehr gern«, verkündete sie laut, so daß das gesicht des jungen mannes den rotton seiner haare annahm während er sie zur tanzfläche hinüberführte die nina ein bisschen wie eine gladiatorenarena vorkam stellte er sich ihr als archie vor sie flüsterte ihm zu du musst mir aber sagen was ich tun soll ich habe nämlich keine ahnung bei diesen worten wirkte archie nicht mehr ganz so panisch und drückte ein wenig die brust heraus keine sorge sagte er ich bin ja jetzt da Mach mir einfach alles nach. Am Anfang gelang es Nina überhaupt nicht, irgendjemandem zu folgen. Es war ein bisschen so wie bei der Walzerbahn auf dem Rummel, bei der man kreischen musste, wenn man noch schneller fahren wollte. Es gab einiges an Geschrei und Gequietsche. Und die Männer schienen sich mit ihren ausladenden Armbewegungen gegenseitig ausstechen zu wollen. Am Anfang kam es Nina vor wie eine riesige Keilerei, wie ein Rugby-Spiel auf der Tanzfläche. Als Archie ihr geduldig die sich wiederholenden Figuren zeigte, erkannte sie nach und nach jedoch die Abfolge von Verbeugungen, Drehungen und Klatschen. Und ehe sie sich's versah, flog Archie mit ihr über die Tanzfläche, während sie sich drehte und herumwirbelte. Nina stellte fest, dass sie ganz in die Musik eingetaucht war und vor Begeisterung lachte. Die Stimmung war berauschend. Nina hatte ein Gläschen getrunken und befand sich weit weg von zu Hause. Und so kam es ihr auf einmal vor, als sei sie hier ein ganz anderer Mensch. Und vielleicht war sie aus diesem Grund plötzlich mit Feuereifer dabei. Sie war immer schon anmutig gewesen, aber nie selbstbewusst genug, um in der Öffentlichkeit zu tanzen. Doch hier achtete niemand auf sie. Es war den Leuten egal, was sie tat. Es ging nicht darum, gut auszusehen oder sexy zu sein oder sich hervorzutun. Es ging darum, sich ins Getümmel zu stürzen und zu tanzen, als hätte man im Leben keine Probleme oder Sorgen. Im Grunde konnte man dabei gar keinen klaren Gedanken fassen. Dieser Tanz war die reinste Katharsis, und Nina musste sich schnell eingestehen, dass sie Feuer und Flamme war. Von der Stimmung in der Scheune wurde ihr ganz schwindelig. Nina hörte Sorinda laut lachen und hier und da gegen Tische prallen. Während die Musik immer lauter und heißer in ihren Ohren brannte, während sie den Kreis der Tanzenden verließ und wieder dorthin zurückkehrte, fühlte sich Nina kaum noch wie ein Individuum, sondern eher wie ein Teil von etwas Größerem. Als der Tanz vorbei war, fiel sie in den lauten Applaus mit ein und nahm gierig einen Schluck aus der frisch geöffneten Flasche mit lokalem Apfelwein, die Archie erreichte. Und jetzt? verkündete der Ansager der Band. »Ist es Zeit für The Dashing White Sergeant?« Mit hochgezogenen Augenbrauen sah Nina Archie an, der begeistert nickte. Rund um sie herum begann das Gerangel, als die Leute auf der Suche nach Tanzpartnern vorherige Paare auseinanderrissen. »Was ist denn los?« »Bei diesem Tanz ist man zu dritt,« erklärte Archie. »Wir brauchen noch eine Frau oder einen Mann.« Sie sahen sich um. Alle anderen hatten sich längst zu Dreiergrüppchen zusammengefunden und die Frauen waren bereits vergeben. Es standen nur noch einige große Kerle hinten an der Wand, die offensichtlich nicht tanzen wollten und mit brennend roten Wangen in ihr Glas starrten. Nina blickte sich um. Sonst war niemand mehr übrig, außer … Sie guckte zu Lennox hinüber, aber der war beschäftigt. Na gut. Nachdem hatte sie ja sowieso nicht Ausschau gehalten, redete sie sich ein. Irgendwann konnte Archie Fat Tam gewinnen, der auch mit ihnen im Land Rover gekommen war. Sie stellten sich zu einem anderen Trio mit zwei Frauen und bildeten so eine gemischte Sechsergruppe. Archie erklärte Nina kurz den Tanz. Zuerst würde es im Kreis in eine Richtung und wieder zurückgehen. Dann würde Nina in der Mitte mit den beiden Männern neben ihr tanzen und mit dem Mann in der Mitte der anderen Gruppe. Nach einer Art seitlichem Knicks würden sie einander den Arm um die Hüfte legen und zusammen herumwirbeln, dann vor- und zurücktanzen. Schließlich würde eine Gruppe unter den erhobenen Armen der anderen hindurchtanzen, und dann würde es mit der neuen Gruppe, bei der man auf diese Weise gelandet war, wieder von vorne losgehen. Nina runzelte die Stirn. Das klang kompliziert. Als sie anfingen, begann sie jedoch das Muster und die schlichte Schönheit dieses Tanzes zu verstehen. Wenn die Tänzer aufeinander zutraten, sich verneigten und sich dann wieder voneinander entfernten, musste es von oben wohl aussehen, als würden sich die Blätter einer Blüte entfalten. Ninas Blümchenkleid wirbelte zauberhaft durch die Luft, wenn sie von den Männern herumgedreht wurde, und ihre Ballerinas waren zum Tanzen ideal. Das Leuchten ihrer Wangen verlieh ihrem sonst so blassen Gesicht Farbe und ihre Haare hüpften und flogen durch die Luft, während sie zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit in absoluter Unbefangenheit tanzte. Als die beiden Frauen schließlich im selben Kreis landeten, blickte Surinda ihre Freundin verblüfft an. Wenn hier selbst die schüchterne kleine Nina so aus sich herausging, sprach wohl mehr für Schottland, als sie gedacht hatte. Gegen Ende des Tanzes huschte Nina unter einem Arm hindurch und stand beim Erreichen der neuen Gruppe plötzlich direkt vor Lennox. Die beiden Frauen an seiner Seite, er befand sich genau wie Nina in der Mitte, waren ziemlich betrunken, kicherten und flirteten mit ihm, was er aber gar nicht mitzubekommen schien. Nina bemerkte sofort, was für ein guter Tänzer er war. Seine Bewegungen passten perfekt zum Takt der Musik und er wirbelte die quietschenden Frauen so mühelos von sich weg, wie er sie wieder in Empfang nahm. Er hatte die Situation unter Kontrolle. Als sie schließlich Auge in Auge voreinander standen, sah Nina ihn wütend an. »Ich dachte, sie tanzen nicht«, sagte sie, obwohl sie es sofort bereute. »Eigentlich sollte es sie doch nicht stören, dass dieser grummelige, doofe alte Bauer bereitwillig mit so einer blonden Tussi tanzte, aber nicht mit ihr.« Als Lennox Nina bei der Hüfte packte und herumwirbelte, berührten ihre Füße den Boden nicht mehr. Leicht wie eine Feder flog sie durch die Luft. Ihre Haare wehten hinter ihr her, das Kleid bauschte sich. Nachdem er sie abgesetzt hatte, schaute sie zu ihm auf, aber er packte sie nur erneut, als würde sie nichts wiegen, und sie sauste wieder durch die Luft, um an exakt derselben Stelle zu landen. Jetzt blieb ihr nichts anderes übrig, als zu lächeln, einen Knicks zu machen und weiterzuziehen. Nina zögerte zwar eine Sekunde und suchte seinen Blick, aber Lennox war längst verschwunden und sie sah ihn den Rest des Abends nicht mehr. Als schließlich die Fiddeln eingepackt wurden und Frauen im Heu nach ihren Schuhen zu suchen begannen, stellte Nina zu ihrer Verblüffung fest, dass es bereits kurz nach vier Uhr morgens war. Sie war erschöpft, aber auf glückliche, wunderbare Art und Weise. Es war eine Müdigkeit nach zu viel Lachen und Tanzen. Jemand hatte ihnen eine Mitfahrgelegenheit organisiert und so stieg sie mit Sorinda zusammen hinten in einen Lieferwagen. Ihr wurde schnell klar, dass Sorinda gern neben Fat Tam sitzen wollte, daher schob sie sich weiter nach hinten ins Fahrzeug, wo drei haarige Männer tief und fest schliefen. Als sie durch den Morgennebel zum Dorf hinüberzuckelten, lag über den Feldern ein Schein aus Gold und Rosa und der Morgentau verwandelte alles in ein glitzerndes Netz. Die müssen ja auch gleich zur Arbeit, erklärte Archie, der immer noch wach war. Sein Hemd war geöffnet und er strahlte Nina mit seinem freundlichen Sommersprossengesicht an. Genau wie ich. Im Ernst? Ei, wir Bauern können eben nie ausschlafen. Sie näherten sich der Kopfsteinpflasterstraße, die zu Lennox Farm führte. »Ich muss hier raus,« sagte Nina. »Danke. Vielen Dank für einen wunderschönen Abend. Den hatte ich wirklich mal nötig.« Archie lehnte sich vor. »Kann ich? Könnte ich vielleicht?« »Nein,« sagte Nina. »Trotzdem danke. So ein Abend war genau das, was ich gebraucht habe. Aber ich glaube, das war wohl alles.« aber du bist ein toller Tanzlehrer. Er lächelte. Danke. Dann sah er sie an. Du kommst nicht von hier, oder? Fällt dir das jetzt erst auf? Nein, nein, ich meinte nur, natürlich wusste ich, dass du nicht aus der Gegend bist, aber du scheinst hier wirklich gut hinzupassen. Das ist nicht bei allen so. Nina strahlte vor Freude. Danke, sagte sie. Jetzt bollerte Archie gegen die Seite des Wagens, damit er stoppte, und Nina bollerte gegen die Seite von Sorinda, die ebenfalls stoppte. Oh, machte Fat Tam. Beim nächsten Mal, rief Nina, sprang aus dem Wagen und griff nach Sorindas Hand. Ihre Freundin hatte weitaus mehr Cider getrunken als sie selbst. Es ist toll hier, lallte Sorinda. Das hier ist echt gut. Und ich mag Fat Tim. Er mag dich auch, versicherte Nina ihr. Der hat sicher auf dich gestürzt, als wärst du sein Frühstück. Echt? fragte Sorinda, die ihre Schuhe in der Hand hielt. Meinst du vielleicht, er hatte einfach nur Hunger? Und kannst du mir jetzt bitte Frühstück machen? Kapitel 16 Die beiden Frauen schliefen lange und fest. Gegen elf wurde Nina wach, als Sorinda gerade Kaffee machte, und dann betrachteten sie den Inhalt eines Päckchens mit der Aufschrift »Kartoffelscones«, das Nina gekauft hatte. Am Ende beschlossen sie, das Gebäck zu toasten und mit Butter zu bestreichen. Es erwies sich als köstlich, viel besser als erwartet. Kauen schauten sie hinaus in den windigen Sonnenschein. »Was für ein toller Tag«, rief Nina aus. »Es weht aber ziemlich.« wandte Sorinda ein. Ja, erklärte Nina geduldig, aber dafür schwitzt man nicht so. Du bist ja schon richtig einheimisch, staunte Sorinda. Nicht ganz so einheimisch wie du, entgegnete Nina. Schließlich habe ich hier noch mit niemandem DNA getauscht. Seit wann bist du denn so vorlaut? fragte Sorinda und verleibte sich noch einen Kartoffelscone ein. Mann, sind die lecker. Ich weiß auch nicht. gab Nina zu und sann darüber nach. Ihr war das auch schon aufgefallen. Dann machte sie die Tür auf und genoss den warmen Sonnenschein zusammen mit dem frischen Wind. Ich glaube, ich glaube, seit wir die Bücher hierher gebracht und ein Zuhause für sie gefunden haben. Sarinda nickte nachdenklich. Das kann durchaus sein. Damit wurde dir eine ziemliche Last von den Schultern genommen. Und wir haben ja auch eine tatsächliche Last verschoben, fügte Nina hinzu. Ja. Jetzt können wir nämlich wieder richtige Freundinnen sein, ohne dass du mir ständig Standpauken hältst. Aber nur weil deinetwegen bei uns ein Sturzgefahr bestand, verteidigte sich Sorinda. Ja, genau. Wie gesagt, tatsächliche Last. Und ich habe noch etwas bemerkt, sagte Sorinda. Was denn? Du hast aufgehört, immer ein Buch wie einen Rettungsring mit dir herumzuschleppen. So war das doch gar nicht. Äh, machte Sorinda. Mal abgesehen davon, was ist denn am Lesen bloß so schlimm? fragte Nina. Gar nichts, antwortete Sorinda. Wie ich dir schon tausendmal gesagt habe. Aber jetzt scheinst du endlich beides zu tun. Lesen, leben, lesen, leben und so weiter und so fort. Nina schaute zu den Wildblumen hinüber, die auf der Wiese links neben dem unteren Feld wuchsen. Sie wiegten sich sanft in der Brise, und der Wind brachte ganz zart den Duft der Blauglöckchen drüben im Wald mit sich. »Hm«, mm, machte sie. »Ich hab recht, und das weißt du ganz genau«, sagte Sorinda. »Du wirst langsam glücklich, das sehe ich doch.« »So ist das gar nicht«, behauptete Nina. Ich hätte nur gern noch einen von diesen Kartoffelscones. Mehr Appetit hast du auch, beharrte Sorinda. Ich sag's dir, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Jetzt sei schon still. Oh weh, und ich muss jetzt zur Arbeit, da führt kein Weg dran vorbei. Du kannst hier aber gern noch rumliegen und abhängen. Genau das habe ich auch vor, nickte Sorinda. Hast du vielleicht was zum Lesen für mich? Ich sag's nochmal, sei bloß still, und falls unser miesepetriger Bauer reinschaut … Mm -hmm. Nein, sag am besten nichts, der ist nämlich ein Arsch. Alles klar. Kapitel 17 Da es draußen strahlend schön, aber zugleich sehr windig war, zog Nina einen Pullover über ihr graues Kleid und die Leggings. Ihr kleiner Happy-Ever-After-Laden minus die gebundenen Bücher über den Zweiten Weltkrieg sah bei Tageslicht immer noch so toll aus wie in ihrer Erinnerung. Nina überprüfte, dass alle Stoffgurte fest angezogen waren, sodass die Bücher nicht aus den Regalen fallen konnten, bevor sie sich ans Steuer setzte. Dann tat sie, was sie nun jedes Mal machte, bevor sie auch nur den Motor anließ. Sie vergewisserte sich dreimal, dass die Handbremse angezogen und kein Gang eingelegt war. Schließlich holte sie tief Luft und drehte den Schlüssel um. Heute war in Kirinfief Markttag, deshalb hatten Land Rover, Jeeps und alle möglichen matschverschmierten Autos in den kleinen Kopfsteinpflasterstraßen neben hellgrauen Mäuerchen geparkt. Trotzdem fand auch Nina problemlos ihren reservierten Platz und brachte den Wagen gut gelaunt zum Stehen. Bevor sie ihren Laden aufmachte, drehte sie erst einmal eine Runde über den Markt. Dort drängten sich etliche Leute um Stände mit hausgemachtem Käse und gelegentlich unter der Hand verkaufter nicht-pasteurisierter Milch, Strohpuppen, warmen Eiern und großen Portionen Kuchen, riesigen, fluffig aufgegangenen Dingern aus allerlei beeindruckenden Zutaten. Nina merkte sich für später ein Stück Ingwerkuchen vor. Ihr Bücherbus war bereits von Interessenten umringt, als sie dorthin zurückkehrte und die großen leuchtenden Buchstaben herausholte. Dann öffnete Nina die Türen weit und vor allem Frauen stürzten sich sofort hinein, um sich in dem Wagen umzusehen. Stolz ließ Nina den Blick durch den Laden wandern. Sauber und ordentlich aufgereiht luden die Bücher zum Stöbern ein. Einige mit besonders schönem Cover hatte Nina gut sichtbar aufgestellt. Einer verrückten Eingebung folgend hatte sie heute Morgen noch einen Kronleuchter an die Decke gehängt und war zufrieden damit, wie er dekorativ im Windhauch schaukelte. Eine Frau sah sich um. »Himmel«, bemerkte sie, »ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.« »Das kann ich gut verstehen«, sagte Nina. Die Kundin schaute hinunter zu ihrem ungestümen Kleinkind, das ein Geschirr trug und mit seinem zahnlosen Kiefer gerade fröhlich auf einem der Sitzsäcke herumbiss. »Ich, ich habe in der Schwangerschaft eigentlich nur Bücher über Babys gelesen und bin irgendwie ganz raus.« Ninas Herz machte einen Satz und sie packte die Gelegenheit beim Schopfe. »Ah«, sagte sie, »vielleicht brauchen Sie ja das hier.« Sie zog ein wunderschönes, aus dem Russischen übersetztes Buch mit dem Titel »Wir sind jetzt große Mädchen« hervor. In jedem der kurzen Kapitel wurde eine andere Erfahrung frisch gebackener Mütter beschrieben und das Ganze war in prachtvollen Farben wie ein mittelalterliches Stundenbuch illustriert. Das Gesicht der Frau begann zu leuchten, als sie die zauberhaften Illustrationen sah. »Perfekt«, sagte sie, »Thomas, hör auf damit, lass das sofort sein!« Aber Thomas hatte nichts dergleichen vor. Er hatte das größte und glänzendste Buch über Busse, LKW, Bagger und Gabelstapler entdeckt, das im Regal stand. Ein wenig verlegen blickte Nina zur Seite. Sie hatte sich noch nicht an den Gedanken gewöhnt, dass die Leute für ihre Bücher jetzt bezahlen mussten. Früher hatte sie nur mal wegen einer Mahnung kassieren müssen. Aber wenn die Leute bloß arm oder abgerissen genug ausgesehen hatten, hatte sie ein Auge zugedrückt. Die Frau betrachtete das Bilderbuch und sagte, »Wissen Sie was, vielleicht lenkt ihn das ja beim Einkaufen ab, sodass er sich nicht ständig die Zimtschnecken zu schnappen versucht.« Deshalb kaufte sie auch das Kinderbuch, und Nina musste feststellen, dass es gar nicht schlimm war, einen Schein entgegenzunehmen und Wechselgeld herauszugeben. Und auch danach strömten weiter regelmäßig neue Kunden herein. Manche sahen sich nur um, andere waren auf der Suche nach einem bestimmten Buch. Einige wussten selbst nicht so recht, was sie eigentlich wollten. Bei ihnen versuchte Nina, sich ein Bild von ihren Vorlieben zu machen und sprach dann Empfehlungen aus. Danach packte sie die Bücher für die Kunden in eine Tüte und nahm Geld oder Karte entgegen. Sorinda hatte ihr dabei geholfen, einen findigen kleinen Kartenleser mit ihrem iPhone zu verbinden. Irgendwann bemerkte Nina ein junges Mädchen, das sich draußen vor dem Wagen herumdrückte. Sie schien etwa 16 zu sein, wirkte ungelenk, trug eine Brille und hatte noch ein bisschen Babyspeck auf den Rippen. Die langen Ärmel ihrer Strickjacke hatte sie sich über die Hände gezogen und die Daumen durch zwei Löcher gesteckt. »Hey«, sagte Nina behutsam zu ihr. Das Mädchen schaute auf, erschrak und wich ein paar Schritte zurück. »Ist schon okay«, beruhigte Nina sie. Sie schenkte dem Mädchen ihr freundlichstes Lächeln. »Du kannst ruhig reinkommen, das stört mich nicht.« Hereinspaziert, schau dich um, du brauchst doch nichts zu kaufen. Nö, passt schon, murmelte das Mädchen und schlich mit hängendem Kopf davon. Ihr erster Tag war besser gelaufen, als Nina sich je erträumt hätte, und sie fuhr an diesem Nachmittag ganz beglückt zurück. Um ihren relativ großen Erfolg zu feiern, hatte sie extra eine Flasche Prosecco gekauft. Kein Wunder, ich habe ja auch den Schriftzug gestaltet, sagte Sorinda. Danach saßen sie einfach zusammen, während Nina sich um die Buchhaltung kümmerte und sich aufschrieb, was bei der nächsten Bestellung dabei sein sollte. Das sind die weniger glamourösen Aspekte, wenn man sein eigenes Geschäft führt, bemerkte Sorinda. Und warte erst, bis ich zum ersten Mal einen Platten habe, seufzte Nina. Oh je, ich bin so müde. Dann geh doch ins Bett. Eigentlich wollte ich vielleicht zum Bahnübergang fahren und Marek zuwinken. Im Ernst? fragte Sorinda. Was wird das denn hier? Etwa die Eisenbahnkinder? Nein, ich. ich habe ein Buch gefunden, das ihm vielleicht gefallen könnte. Es war ein altes Exemplar von Ich bin David, aber in makellosem Zustand. Nina hatte keine Ahnung, ob er das Buch schon gelesen hatte oder nicht. Aber sie dachte, dass es ihm bestimmt gefallen würde. Schließlich zog auch er ja in gewisser Weise durch die Welt. Sorinda bedachte ihre Freundin mit einem strengen Blick. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Nina lief rot an. Sie wollte ungern zugeben, wie oft sie an Marek gedacht hatte. An diesen sanften, melancholischen Mann mit der poetischen Ader. Er wirkte so exotisch, so traurig. War ja nur ein Gedanke. sagte sie. »Vielleicht solltest du dir diesen Gedanken noch einmal durch den Kopf gehen lassen, wenn du ein bisschen ausgeruhter bist,« schlug Sorinda vor. Kapitel 18 In den nächsten Tagen war mehr los, als Nina je für möglich gehalten hätte. Deshalb beschloss sie schon mit der Vorlesestunde anzufangen, und da der Himmel heute bewölkt und grau war, brauchte sie gar nicht lange auf der Tafel draußen vor dem Bus, Werbung dafür zu machen. Es strömten schnell mehrere Familien in den Wagen. Nina las den Kindern die Geschichte der neun purzelnden Prinzen vor, die den Himmel gewebt hatten. Mit trotz verkrusteten Nasen und pfeifenden Zahnlücken saßen die Kleinen andächtig da, und Nina verkaufte im Anschluss jede Menge Bücher. Aber, meine Herren, was herrschte danach für ein Chaos? Etliche der Kinder hatten nämlich kleinere Geschwister, die im ganzen Wagen herumgeturnt waren. Nina versuchte, gleichzeitig einen Lappen zu schwingen und sich um ihre Kunden zu kümmern. Da sah sie das Mädchen von vor ein paar Tagen wieder. Und den Blick der Jugendlichen kannte Nina gut. Sie wirkte gierig, bücherhungrig, brauchte unbedingt Lesestoff. »Na, wieder da?« rief Nina fröhlich. »Dir sollte ich wohl Miete berechnen.« »Na komm rein, sieh dich um!« Das Mädchen hatte eine furchtbare Körperhaltung und erklomm ungelenkt die beiden Stufen zum Wagen. Kaum war sie eingetreten, erhellte sich die Miene der Jugendlichen augenblicklich und ein wunderbares Lächeln erschien, so sodass sich ihr Gesichtsausdruck völlig veränderte. »Das ist aber schön hier«, sagte sie, sprach jedoch so leise, dass Nina sie kaum verstand. Fasziniert trat das junge Mädchen an die Regale heran und ließ die Finger über die Buchrücken wandern. Einige der Bücher lächelte sie an wie alte Freunde. »Wonach suchst du denn so?« »Oh«, ihre Miene wurde wieder finster. »Eigentlich kann ich mir gar keine Bücher leisten. Hey, das hier steht an der falschen Stelle.« Sie zog einen Daniel Klaus hervor, der zwischen zwei Robert Kirkmans geraten war. »Danke«, sagte Nina überrascht. Das Mädchen reichte ihr das Buch und fuhr dann mit der kennerhaften Betrachtung der Regale fort. »Magst du Bücher?« Die Jugendliche nickte. »Mehr als alles andere. Es war echt Mist, als sie die Bücherei zugemacht haben. Ich... Bei mir zu Hause gibt es keine Bücher.« Überhaupt keine?« »Nö, für sowas hätte meine Mutter gar kein Geld.« Das sagte sie nicht voller Selbstmitleid, sondern ganz nüchtern. Nina fiel auf, dass die Kleidung des Mädchens nicht nur billig, sondern auch viel zu dünn für dieses frische Wetter war. Nachdenklich betrachtete sie das Vorlesestunden durcheinander. "Na ja", überlegte sie dann laut. "Weißt du, ich könnte hier gelegentlich ein bisschen Hilfe gebrauchen. Allerdings könnte ich dir am Anfang nicht viel zahlen. Im Moment sprang ja noch nicht einmal für sie selbst ein Gehalt dabei heraus, weil ihr Geld nur für Benzin und ein gelegentliches Sandwich reichte." wenn sie gleichzeitig noch etwas für den nächsten Bücherankauf zurücklegen wollte. Es wäre nur hier und da ein halbes Stündchen, aber du würdest Rabatt kriegen und dürftest gelegentlich mal ein Buch mitnehmen. Wäre das ein Vorschlag? Die Miene des Mädchens hellte sich wieder auf. Im Ernst? Das wäre kein richtiger Job, stellte Nina hastig klar. Ich will dich nicht ausbeuten oder so. Es ginge nur darum, dass du ab und zu ein bisschen aufräumst. Aber das junge Mädchen hatte bereits angefangen, die Bücher in der Kinderecke nach Alter zu sortieren, so sodass die Kleinsten problemlos an die Bücher mit den leuchtendsten Farben und den lustigsten Wesen kommen konnten. »Äh, wie heißt du eigentlich?« »Ainsley. Ainsley Clark.« Das Mädchen drehte sich nicht einmal um. »Okay, dann...« »Danke, Ainsley«, sagte Nina. Nach 20 Minuten hatte Ainsley alles perfekt in Ordnung gebracht und begann damit, den Boden zu fegen. Nina war das so peinlich, dass sie darauf bestand, ihr einen Kaffee zu holen. Dann sah sie sich nach einem passenden Buch für Ainsley um. Schließlich entdeckte sie eins, das ihr genau richtig erschien, auch wenn es furchtbar teuer war. Four Girl. Ein Comicbuch von einer jungen südamerikanischen Zeichnerin über eine Superheldin in Rio. die von den irrwitzig Reichen nahm und es den Armen in den Favelas gab. Das Buch war nicht nur tough und cool, sondern auch lustig und bezaubernd. Ainsley strahlte über das ganze Gesicht und hatte plötzlich nichts Verzweifeltes und Bedrücktes mehr an sich. »Darf ich wiederkommen?« flüsterte sie. »Klar«, antwortete Nina, »am besten am nächsten Markttag. Ainsley erbebte beinahe vor Begeisterung. Nina fiel auf, wie vorsichtig und sorgfältig sie das Buch wegpackte. Sie schob es in ihre Tasche, die voll war mit schmutzigem Papier und Schulbüchern mit Eselsohren ganz nach unten. Nina fragte sich besorgt, ob sie das tat, um es vor neugierigen Augen zu schützen. Als Ainsley ihren Blick bemerkte, lief sie tiefrot an und huschte davon. Verwundert sah Nina ihr hinterher. »Ich muss Marek eine Nachricht zukommen lassen«, erklärte Nina. »Wirklich, dieses Mal ist es kein Getendel, sondern es geht um die Arbeit.« »Ah, hast du etwa vor, einen groß angelegten Schmugglerring aufzuziehen?«, fragte Sorinda. Inzwischen kümmerte sie sich im Gegenzug dafür, dass Nina sie durchfütterte, um die Buchhaltung. Nach und nach probierten die beiden Frauen begeistert frischen Fisch, Käse, Obst und Gemüse aus der Region durch. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, weißt du, sagte Sorinda. Nina seufzte. Ich habe ja nicht geahnt, dass es so gut laufen würde. Es stimmte. Ob in Kirinfief oder in anderen Ortschaften, wo Nina manchmal am Markttag einen Zwischenstopp einlegte, überall wurde sie von Leuten überrannt, die schon so lange keine Buchhandlung oder Bücherei mehr vor Ort gehabt hatten. Also, ich habe mir da was überlegt, begann sie aufgeregt. »Was hältst du davon, wenn ich vielleicht Marek frage?« »Damit bringst du ihn bloß in Schwierigkeiten,« wandte surrender mit warnendem, funkelndem Blick ein. Griffin hat mir aber Bescheid gesagt, dass eine weitere Bibliothek zumacht und man mir dort jede Menge Bücher billig verkaufen würde. Nina hatte Griffin Jims E-Mail-Adresse geschickt, damit ihr ehemaliger Kollege den Transport mit den Zugführern organisieren konnte. Mit Marek hatte sie aber noch gar nicht darüber gesprochen. Es werden immer mehr Büchereien geschlossen, sagte Nina traurig. Hm, das ist wirklich übel, musste Surinder zugeben. Ich weiß, rief Nina aus. Trotzdem würde ich es nicht riskieren, Marek unnötig in Schwierigkeiten zu bringen. Ich dachte eigentlich, du magst ihn. Ich sehe es eher so, dass er mir dabei hilft, diese Bücher in Sicherheit zu bringen, erklärte Nina. »Er befreit sie, damit sie in die Welt hinausziehen können, verstehst du? Das ist doch etwas Gutes.« »Aber leider verstößt es gegen das Gesetz. Und wenn Marek heimlich Dynamit transportieren würde?« »Bücher sind doch kein Dynamit,« entrüstete sich Nina. »Das kommt auf das Buch an. Ich gebe ja bloß zu bedenken, dass du ihn darum bittest, etwas Verbotenes zu tun,« mahnte Sorinda. Nina zögerte. »Gut, okay, dann lasse ich es eben sein.« Ich werde nach einer anderen Möglichkeit suchen. Schön. Und was machen wir heute Abend? Ein wenig verlegen wandte sich Sorinda ab. Ehrlich gesagt, musste sie nun zugeben, gehe ich aus, quasi. Ich habe so etwas wie eine Verabredung. Nina stand auf. Nein, ich wusste es. Das gibt's doch nicht. Wieso? Ist es etwa so unvorstellbar, dass mich jemand um ein Date bittet? Nein, natürlich nicht, du Dummerchen, sagte Nina. Wer ist es denn? Hoffentlich fährt Tam. Nein, der war ja nur die Highland-Einstiegsdroge. Angus oder Fergus, irgendwas mit Gus. Du weißt noch nicht einmal, welcher von ihnen? Der mit den starken, kräftigen Armen, der breiten Brust, den dichten Locken. Das klingt so, als hättest du dich mit einem Baum verabredet. Was stört dich denn an Fat Tam? Oh, mit dem habe ich mich doch bloß warm gelaufen, sagte Surrender. Nein, es ist ein anderer netter Typ vom Kaylee. Das mit dem Namen ist nicht weiter schlimm. Ich verstehe ja auch sonst kein Wort von dem, was er sagt. Und was habt ihr vor? Wir gehen in ein Restaurant mit Michelin-Stern und danach in eine der Top-Aufführungen im West End, antwortete Surrender. Nein, Quatsch. Wir wollen natürlich in den Pub. Wohin auch sonst? Nina war ein wenig eifersüchtig, als Surinda sich zurechtmachte. Normalerweise wäre sie jetzt zum Wagen hinübergegangen und hätte die Regale aufgeräumt, aber das hatte Ainsley ja schon für sie übernommen. Ihr Bestand war inzwischen ziemlich geschrumpft. Nina beschloss, sich ein bisschen Suppe warm zu machen und noch einmal ein Buch, irgendeins zu lesen, welches in einem Internat spielte. Das heiterte sie eigentlich immer auf. »Übrigens war mein Rat ernst gemeint. Geh bloß nicht zu Marek, stell keinen Unsinn an,« schärfte Surinda ihr ein, als sie so gut wie fertig war. »Hatte ich gar nicht vor. Und stell du keinen Unsinn mit einem Typen an, dessen Namen du noch nicht einmal kennst.« »Das meinte ich doch gar nicht. Ich habe mich rein auf die Sache mit der Bücherlieferung bezogen,« Nur weil du ein Talent dafür hast, deine Arbeit zu verlieren, muss das ja nicht bei allen anderen auch so sein. In Ordnung. Jetzt näherten sich Scheinwerfer und ein großes Auto fuhr draußen vor. Oh, rief Sorinda aufgeregt, der Hogwarts Express. Sie küsste Nina auf beide Wangen und tänzelte zur Wohnung hinaus, während draußen ein großer Mann aus dem Wagen stieg, um ihr die Tür aufzuhalten. Dann fuhren sie in den diesigen Abend hinaus. Obwohl es schon 20 Uhr war, hatte es noch nicht einmal angefangen zu dämmern. Nina versuchte zu lesen, konnte sich aber ausnahmsweise nicht auf ihr Buch konzentrieren. Die Wörter verschwammen vor ihren Augen und sie wurde vom Blöken draußen auf der Weide abgelenkt. Sie fragte sich, ob unter den Schafen wohl auch ihre beiden Lämmchen waren. Dann dachte sie über neue Ware für ihren Laden nach. die sie hier in Schottland allerdings nicht bekommen würde. Sie hatte im Internet gesucht und wäre dabei beinahe in einen Strudel prächtiger Erstausgaben und alter Handschriften geraten, die in Edinburgh zum Verkauf standen. Nein, sie wusste, wo sie tolle und gut verkäufliche Bücher fast umsonst herbekommen konnte, die vor Ort mit Begeisterung aufgenommen werden und es ihr ermöglichen würden, ihr Geschäft voranzubringen. Und sie wusste auch, wie sie die hierher bekommen könnte. Dafür musste sie nur eins tun. Nina beschloss, zur Ablenkung Shortbread-Plätzchen zu machen, ein schlichtes Gebäck, für das man nur Butter, Zucker und Mehl vermengen musste. Sie waren so köstlich im Geschmack wie einfach in der Herstellung, deshalb wurden es am Ende auch viel zu viele. Nina saß da, starrte die Plätzchen an und beschloss, ein paar davon in einen hübschen Beutel zu packen, den sie da hatte. Und dann in eine Geschenkschachtel, die Sorinda ihr gekauft hatte. Es war 21.15 Uhr und draußen immer noch hell. Und so beschloss Nina einfach nur schnell einen Spaziergang zu machen. Dem Zug würde sie dabei nicht begegnen, dafür war es ja noch viel zu früh. Sie würde bloß eine Runde drehen. Nina zog ihre Gummistiefel an und marschierte zwischen den Feldern hindurch, sah den Windrädern beim langsamen Drehen und den herumtollenden Lämpchen zu, die hinter dem Zaun miteinander spielten. Als sie eine Handvoll saftiges Gras pflückte und einem träge wirkenden Mutterschaf hinhielt, kam das Tier zu ihr herüber und verspeiste das Grünzeug in Ruhe, während die Kleinen bei ihr saugten. Es war eine beschauliche Szene, die Nina zum Lächeln brachte. Dann ging sie weiter und freute sich über die Bewegung, die sie nach dem langen Tag im Bücherwagen gut gebrauchen konnte. Aber es war kalt draußen, deshalb zog sie den Reißverschluss ihrer Jacke hoch. Nina war selbst überrascht, wie wichtig ihr der Erfolg von Happy Ever After plötzlich war, jetzt, wo sie gesehen hatte, dass die Sache funktionieren könnte. Inzwischen war klar, dass es hier, und wahrscheinlich überall, Menschen gab, die Bücher genauso liebten wie sie, denen das Lesen genauso wichtig war. Aber wie um alles in der Welt sollte sie bloß den Nachschub hierher bekommen. Sie entdeckte schon von Weitem etwas Neues im Baum. Es hing so weit oben, dass man es nicht entdecken würde, wenn man nicht bewusst danach Ausschau hielt und nicht genau wusste, welcher, leider kränkelnde Baum es war. Man hätte es selbst dann nicht durch reinen Zufall entdeckt, wenn einen die eigenen Füße wie von allein zum Bahnübergang geführt hätten. Es handelte sich um einen Beutel aus grob gewebtem, steingrauem Kammgarnstoff mit einem quadratischen Boden. Jemand hatte ihn vorsichtig über den Ast geworfen, mit einem Seil, das als Gegengewicht diente. Dazu hätte der Zug kaum langsamer werden müssen. Nina dachte daran, was Lennox zu ihr gesagt hatte und gab beim Erklimmen des Baumes daher besonders Acht. Dann konnte sie endlich einen Blick in den Beutel werfen. Er war randvoll mit Wildblumen, mit stacheligem gelben Ginster, Blauglöckchen und Osterglocken, Maiglöckchen und Schleierkraut. Es war einfach atemberaubend. Ohne groß darüber nachzudenken, band Nina ihre Tasche mit den Plätzchen und einem Buch an die Spitze des Astes. Wenn der Zug vorbeifuhr, sollten sie möglichst leicht heranreichen können. Inzwischen hatte die Dämmerung eingesetzt. Nina rutschte den Stamm wieder hinunter und schob, unten angekommen, die Nase in den Beutel mit den Blumen und atmete tief ein. Es musste wohl auch Lavendel dabei sein und Heidekraut. dessen schwerer Duft sich mit dem leichten, süßen Aroma der Blauglöckchen vermischte. Es war himmlisch, und Nina ließ den Beutel auf dem ganzen Weg nach Hause vor- und zurückschwingen. Vor dem Bauernhaus saß in der Abenddämmerung Lennox auf einer Bank. Zunächst war Nina gar nicht ganz klar, was er da eigentlich machte, daher nickte sie ihm einfach nur zu. Als Antwort stieß er ein Grunzen aus. Doch dann sah sie genauer hin. War das da wirklich? Sie konnte nicht anders und musste lächeln. »Ganz der Papa«, witzelte sie. Lennox schaute von dem winzigen Lämmchen auf, dem er die Flasche gab. »Sie finden tote Lämmer wohl lustig, was?«, knurrte er. Nina rollte mit den Augen. »Sie haben mir doch gesagt, dass ich mich nicht vor der Wirklichkeit des Landlebens verschließen soll«, entgegnete sie. »Was fehlt dem Kleinen denn?« Als Lennox wieder auf das Tier hinuntersah, stahl sich ein untypisch sanfter Ausdruck auf sein Gesicht. Seine Mutter wollte es nicht. Das kommt manchmal vor. Warum denn nicht? Hatte sie noch ein anderes Lamm? Nein, nur dieses. Manchmal verstoßen Tiere ihre Nachkommen eben. Nicht alle Mütter nehmen ihre Lämmer an. Und jetzt haben sie es adoptiert? fragte Nina. Lennox zuckte mit den Achseln. Nein, ich übernehme nur die Nachtschicht, wenn meine Männer gegangen sind. Bauern haben nun mal nie Feierabend, bemerkte Nina beeindruckt. Nee, sagte Lennox, haben wir wirklich nicht. Und Sie? Haben Sie jemanden besucht? Nina erlaubte sich einen kurzen Gedanken daran, wie Mareks lange Wimpern Schatten auf seine hohen Wangenknochen warfen. Nein, es war noch zu früh. Lennox setzte das Lamm auf den Boden und es stakste zur Hundehütte hinüber, wo es offenbar bei Parsley schlief. »Für mich nicht«, sagte Lennox kurz angebunden. »Ich werde dann mal ins Bett gehen. Gute Nacht.« Nina ging zur Scheune hinüber. Als Surinda ziemlich spät und ordentlich angeschickert nach Hause zurückkehrte, wachte sie kaum auf, obwohl ihre Freundin laut kicherte und jemanden ermahnte, doch leise zu sein. Kapitel 19 Du hast ja den Kopf in den Wolken, sagte Sorinda. Nina sah sie an. Tja, irgendwo muss ich wohl hingucken, wenn ich dich nicht den ganzen Tag auf dem Sofa rumgammeln sehen will. Irgendwann hatte sich Sorindas kleiner Abstecher nach Schottland in eine lange Auszeit verwandelt. Dabei war das doch eine Gegend mit unberechenbarem Wetter, wo die Leute vorsichtshalber immer eine Jacke über dem Arm trugen. Seit ein paar Tagen war es allerdings wunderschön. Der Himmel leuchtete strahlend blau und nur von Zeit zu Zeit eilte eine kleine Wolke vorbei wie ein rennendes Lamm. Nina hatte Wort gehalten und nichts organisiert. Sie hatte Marek nicht kontaktiert und ihn um keinen Gefallen gebeten. Dennoch waren die Bücher angekommen. Griffin hatte sich nämlich, unabhängig von ihr, mit Jim und Marek in Verbindung gesetzt – um ihnen die aussortierten Bücher der nächsten vor der Schließung stehenden Bibliothek zu übergeben. Er hatte die dazugehörige niedrige Rechnung sowie eine leicht pikierte Nachricht für Nina beigelegt. Falls sie je einen Angestellten bräuchte, solle sie sich melden. Offensichtlich trieben ihn seine Kollegen, diese großen Kinder, in den Wahnsinn. Er wollte so gerne wieder mit Büchern arbeiten, statt immer nur hackende Kids daran zu hindern, das Sicherheitssystem zu umgehen und Pornos zu gucken, Das war offenbar ein Vollzeitjob. Jedenfalls hatte Marek die Kartons einfach neben den Schienen abgestellt. Jim hatte Nina eine E-Mail geschrieben und sie hatte die Bücher am Morgen abgeholt. Das ist Bücherschmuggel, hatte Sorinda festgestellt. Es ist einfach nicht in Ordnung. Was, wenn ihn die Polizei erwischt? Oder wenn die von der Eisenbahngesellschaft bemerken, dass er ständig an dieser Stelle hält? Wenn er seinen Job verliert? Herrscht dann immer noch Friede, Freude, Eierkuchen? Nina packte nach der Arbeit jeden Abend eine neue Kiste aus und in jedem einzelnen Karton befand sich etwas von Marek. Eine Nachricht, ein Gedicht oder eine hübsche kleine Zeichnung von einem Hund. Tagsüber bot sie weiter ihre Bücher in Kirnfee File, mit Abstechern zu buchhungrigen Kunden in Town oder Felbrightwater oder Lewithness, oder Cardenby, oder brefoot oder Tukas, oder Donnie Bristle, oder Balweary. Sie parkte ihren Wagen und verkaufte heiße Romanzen, die härtesten Krimis oder die neuesten, blutigsten japanischen Romane über Serienmörder. Da konnte Sorinda noch so oft argwöhnisch mit der Zunge schnalzen, man konnte nicht verleugnen, dass es bei Nina wirklich gut lief. Die letzten der Kisten mit neuer Ware packte sie irgendwann verschlossen in den Lieferwagen. Ainsley hatte angefangen, morgens vor der Schule im Laden vorbeizuschauen, und Nina bezahlte ihr dafür eine Kleinigkeit. Das Mädchen wirkte so verhuscht wie immer. Als sie nun den letzten Karton auspackte, entfuhr ihr allerdings ein begeistertes Keuchen. »Was denn?« fragte Nina und beugte sich zu ihr hinüber. »Die ganze Kiste ist voll mit »über den Dächern«, Antwortete Ainsley. Der komplette Karton, das ist ja wie eine Truhe voller Gold. Doch nicht etwa die Originalausgabe, oder? Ich hab. also in meiner alten Schule gab es eine, aber die durfte ich nicht anfassen. Oh Himmel, murmelte Nina. Du meine Güte, denen war offenbar gar nicht klar, was sie da haben, sonst hätten sie die doch selbst verkauft. Aber sie haben die ja verkauft. An sie. wandte Ainsley ein. »Ich habe unbesehen hundert Kartons mit Material von einer Büchereischließung erstanden,« erklärte Nina, »da weiß man nie so genau, was man kriegt. Aber das hier, das ist ein echter Schatz.« Es handelte sich um einen Stapel von Erstausgaben eines Buches über drei Kinder, die London durchqueren mussten, ohne dabei den Boden zu berühren. Gebunden waren die Bücher in goldenes Leder mit einer Prägung auf der Vorderseite, und sie waren mit vielen zauberhaften Zeichnungen versehen. Oh mein Gott, hauchte Nina und beugte sich vor. Sollen wir vielleicht einfach die Türen zumachen und uns den ganzen Tag gegenseitig unsere Lieblingsstellen daraus vorlesen? Ainsley, ertönte da von draußen eine Stimme. Beide schauten auf. Wer ist das denn? Niemand, knurrte Ainsley. Ja, können wir die Türen bitte schließen? nein leider nicht sagte nina und ging zum ausgang des wagens ainsley nicht jetzt ben rief ainsley plötzlich viel lauter als nina erwartet hätte ich hab zu tun geh weg nina eilte die kleine treppe hinunter draußen stand der vermutlich schmutzigste kleine junge den sie je gesehen hatte seine haare waren offenbar mit einer küchenschere geschnitten worden seine wangen waren klebrig die Fingernägel schwarz. »Hallo«, sagte Nina. Der Junge, der etwa acht Jahre alt zu sein schien, starrte sie finster an. »Ainsley, ich will Frühstück!« Mit wütender Miene kam Ainsley heraus. »Ich hab dir doch gesagt, dass du nicht hierher kommen sollst.« »Aber es gibt kein Frühstück.« »Im Sideboard stehen ein paar Plätzchen für dich«, sagte sie. Die habe ich gestern schon gegessen. Tja, das ist dann wohl dein Problem. Der Junge verzog das Gesicht, als würde er gleich zu heulen anfangen. Ist das dein Bruder? fragte Nina vorsichtig, denn es sollte nicht klingen, als sei sie neugierig oder wolle sich in fremde Angelegenheiten einmischen. Ja, antwortete Ainsley. Widerstrebend holte sie das Geld hervor, das sie am Vortag bei Nina verdient hatte. Darf ich zum Bäcker gehen? Ei, aber komm nicht wieder zurück. Weil Nina bloß nichts Falsches sagen wollte, biss sie sich auf die Zunge, aber die ganze Sache gefiel ihr gar nicht. Wo ist denn eure Mutter? fragte sie schließlich behutsam. Ben starrte sie frech an. Geht sie nichts an, sagte er und griff nach dem Geld in Ainsleys Hand. Ainsley wandte sich ab und kümmerte sich wieder um die Bücher in der Kiste. Mine war verschlossen und abweisend, ein klares Signal für Nina, besser den Mund zu halten. Also riss sie sich zusammen und konzentrierte sich stattdessen lieber darauf, einen ihrer Stammkunden zu bedienen. Dieser Kunde las nur Geschichten, die in einem postapokalyptischen Universum spielten. Dabei scherte es ihn nicht, ob Zombies, eine Grippe oder eine Atombombe der Menschheit den Garaus ausgemacht hatten. Ihm war nur wichtig, dass sich im Roman möglichst wenig Überlebende in die Quere kamen. Ninas Blick wanderte nach draußen. Der Junge drückte sich immer noch auf dem Dorfplatz von Kirinpfiff herum. Er verschlang ein Wurstbrötchen und starrte zu ihnen herüber. Nina lächelte aufmunternd. Als der Kunde gegangen war, ging sie wieder Ainsley mit den zauberhaften goldenen Exemplaren von »Über den Dächern« zur Hand. Plötzlich war der Junge im Wagen und schaute Ainsley über die Schulter. »Was ist das?« »Verschwinde«, zischte sie. »Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich hier nicht sehen will.« »Du darfst gern kommen«, widersprach Nina, was ihr einen finsteren Blick von Ainsley einbrachte. »Das sieht langweilig aus«, sagte Ben. Trotzdem starrte er das Cover an, auf dem die drei Kinder und Robert Carrier, die Taube mit Zylinder, als Silhouetten vor der Kuppel von St. Paul's Cathedral zu sehen waren. Auf dem Weg nach Galleons Reach, um dort die Niemandskönigin zu treffen, murmelte Ainsley verträumt. Oh, wie gern würde ich das noch einmal zum ersten Mal lesen. Nina nickte mit Nachdruck. Wenn ich mit dem Lesen aufgehört hatte, konnte ich jedes Mal einfach nicht glauben, dass ich nicht fliegen kann. Auch Ainsley nickte. Und hier gibt es ein ganzes Dorf voller Kinder, die das Buch noch nicht kennen. Aber es wird doch weiterhin gelesen, oder nicht? fragte Nina. Wie sollen die Leute denn sonst wissen, wie sich Fliegen anfühlt? Niemand kann fliegen, warf Ben verächtlich ein. Er hatte eine Tüte Chips hervorgeholt und stopfte sie schmatzend in sich hinein, sodass lauter Krümel zu Boden fielen. Wütend starrte Ainsley ihn an. In dieser Geschichte schon, sagte sie, aber das verstehst du eben nicht an Büchern. Was denn, dass da nur ausgedachter Quatsch steht? Du kannst gern mal gucken, wenn du möchtest, sagte Nina, obwohl seine fettigen Finger sie ein bisschen nervös machten. Diese Bücher waren schließlich wertvoll. Ben zuckte ohnehin nur mit den Achseln und wandte sich ab. Das klingt eh doof. Ja, ja, solche Sachen interessieren dich eben nicht, oder? Er geht nicht mal zur Schule, erklärte Ainsley. Kannst du ihn nicht dazu zwingen, fragte Nina, oder eure Mutter? Ha! Der hört doch nicht auf uns. Lesen ist was für Babys, brach es plötzlich aus Ben heraus, dessen Ohren rot angelaufen waren. Das ist blöd. Ist mir doch alles egal. Plötzlich warf er seine Chipspackung hin, stürzte aus dem Wagen und rannte quer über den Platz. Ainsley seufzte und zuckte mit den Achseln. So ist das bei ihm immer, erklärte sie. Da kann ich nichts machen. Nina schaute ihm hinterher. Kann die Schule nicht eingreifen? Das ist doch nicht in Ordnung. Die halten sich inzwischen raus, sagte Ainsley. Er geht einfach nicht hin. Mom ist es egal und den Leuten da auch. Für die ist er sowieso nur ein Störenfried. So lange redete das Mädchen nur selten. Jetzt ließ es den Kopf hängen. Es scheint niemanden zu interessieren und im Umkreis von fünf Meilen gibt es auch keine andere Schule. soll ich für dich mal beim sozialamt anrufen mit entsetzter miene sprang ainsley auf nein bitte nicht das dürfen sie nicht dann trennen die uns aber die leute da leisten heutzutage echt gute arbeit erklärte nina die durch die bücherei oft mit dem sozialamt zu tun gehabt hatte sie sind wirklich freundlich und hilfsbereit ehrlich mit tränen in den augen schüttelte ainsley den kopf bitte nicht Sagte sie, bitte, bitte tun Sie das nicht, bitte. Uns geht es gut, wirklich, wir kommen gut klar, alles in Ordnung. Sie wirkte so verzweifelt, dass Nina nicht wusste, was sie tun sollte. In diesem Augenblick kam ein gut gekleidetes anderes Kind in Begleitung seiner Mutter herein. Oh, guck mal, sagte die Mutter, das habe ich ja schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Über den Dächern, wow! Plötzlich wurde ihre angespannte Miene sanfter. Wie ich dieses Buch geliebt habe. Ich hatte das Gefühl, ich könnte fliegen. Ihre kleine Tochter schaute neugierig zu ihr hoch. Darf ich das haben? Natürlich, mein Schatz. Das lesen wir zusammen. Ich bin mir sicher, dass es dir gefällt. Ainsleys Miene war wie versteinert, als die Frau das Geld hinlegte. Und Nina dachte, dass sie noch nie... bei einem einzigen Verkauf so viel verdient hatte. Kapitel 20 Nach und nach spielte sich eine Routine ein. Wenn Nina mit der Arbeit fertig war, machte sie Kasse und überlegte sich dann, was sie für Marek auf ihrem Baum hinterlassen wollte. Das Ganze hatte sich zu einer regelrechten Flirterei ausgewachsen. An manchen Tagen wollte sie sich eher witzig zeigen, an anderen ernsthafter. Manchmal schrieb sie ihm einfach nur Sachen, die ihr durch den Kopf gingen, und er antwortete. Ihr wurde bewusst, dass sie schon seit vielen, vielen Jahren keine Briefe mehr verfasst hatte, aber nun setzte sie sich zum ersten Mal wieder hin und vertraute ihre Gedanken einem Blatt Papier an, statt husch, husch eine E-Mail loszuschicken. Sie schrieb langsamer und fand dadurch besseren Zugang zu ihren Empfindungen. Dabei waren ihr ständig Mareks große Augen mit dem Hundeblick gegenwärtig, seine liebenswerte Besorgnis um sie. Marek sprach in seinen Nachrichten über Dinge, die er von zu Hause vermisste, oder über lustige Sachen, die er durch die Fenster fremder Menschen gesehen hatte. Sein geschriebenes Englisch war nicht sehr flüssig und seine Rechtschreibung ein wenig willkürlich, aber er hatte eine zauberhafte, oft originelle Art und Weise, sich auszudrücken, und Nina konnte ihn immer gut verstehen. Da konnte ihr Sorinda noch so oft versichern, dass das alles nicht echt war, dass sie sich in eine Fantasie verrannte. Nina konnte einfach nicht anders. Denn sie kam sich trotz Sorindas Gesellschaft und trotz all der neuen Menschen, die sie durch ihr Geschäft jeden Tag kennenlernte, immer noch einsam vor. Sie fühlte sich allein an diesem kleinen grünen Flecken Erde im hintersten Winkel der Welt, wo sie ganz neu war. Und deshalb ließ sie sich von ihren Tagträumen, die sich um Marek drehten, gern innerlich wärmen. Sie trug die wunderschönen Gedanken an ihn den ganzen Tag im Herzen und malte sich aus, was ihm wohl gefallen würde. Was würde ihn zum Lachen bringen? Was konnte sie gut in einer Tasche verstauen? Einmal war es eine kleine Bärenfigur, die sie günstig auf einem Markt bekommen hatte. Ein anderes Mal ein Buch über Holzschnitte, das niemand wollte, eine Mini-Whisky-Flasche, die man ihr als Werbegeschenk mitgegeben hatte. Marek wiederum schenkte ihr Süßigkeiten aus seiner Heimat, einen geschnitzten Bleistift, von dem sie vermutete, dass er ihn selbst gemacht hatte, und handgeschöpfte Notizblätter, die sie wie einen Schatz hütete. Mareks Briefe wirkten immer ein bisschen so, als sei der Stift für seine riesige Pranke zu klein gewesen. Und in dieser Nina inzwischen so vertrauten Handschrift hinterließ er ihr eines Abends eine Nachricht. Da stand einfach nur »Samstag. Kein Schlafwagenzug.« Sofort begann Ninas Herz schneller zu klopfen. Dieses zarte, schüchterne werben das sich auf so ungewöhnliche Weise entwickelt hatte, wurde plötzlich zu etwas Echtem, Realem. Wie erwartet war Sorinda von der Idee nicht sehr angetan. »Was habt ihr denn vor?« im Zug rumzumachen, bis du ganz Kohle verschmiert bist? Nina schluckte vernehmlich. Nein, natürlich nicht. Es ist bloß eine Gelegenheit für ihn zu halten und ein bisschen mit mir zu quatschen. Mehr nicht. Surrender schnaubte. Warum kommt er dann nicht einfach mal tagsüber hier vorbei? Darauf wusste Nina auch keine Antwort. Siehst du? Weil er genauso auf die ganze Sache steht wie du. »Auf dieses Fantasieleben, in dem er die hübsche Blumen schenkt. Das kann so lange weitergehen, wie ihr wollt, weil es nur in euren Köpfen existiert. Und es macht ja bestimmt auch Spaß. Aber es ist eben nicht echt. Genauso wenig wie die Verabredung in einem Güterschuppen. »Wir treffen uns ja auch nicht in einem Güterschuppen, sondern an einem Bahnübergang. Und das ist doch romantisch.« Zurinda verdrehte die Augen. »Naja, schön für dich.« Der Gas kommt übrigens gleich vorbei. Wir kochen uns was zum Mitnehmen, weil es hier ja nirgendwo einen Schnellimbiss gibt, und dann gucken wir uns einen Film an. Moment mal, bist du etwa hier eingezogen? Mit dem Gas? Ich bin im Urlaub, entgegnete Surinder streng. Diesen Tonfall benutzte sie auch, wenn jeden Morgen jemand aus ihrem Büro anrief und wissen wollte, ob sie wieder zurückkehren würde. »Willst du eigentlich irgendwann mal den ersten Teil seines Namens herausfinden?«, erkundigte sich Nina. »Ich finde nicht, dass er zum jetzigen Zeitpunkt unserer Beziehung relevant ist.« »Okay, dann versuch aber wenigstens, ihn vor der Hochzeit in Erfahrung zu bringen.« Der Sommer ging auf seinen Höhepunkt zu, obwohl man nach Sonnenuntergang immer noch eine Jacke brauchte. Aber die Felder standen mit reifendem Korn und Wildblumen in voller Pracht. im langen letzten Winter war ordentlich Regen heruntergekommen, daher spross nun langes Gras zwischen Hecken und wiegte sich auf jedem Fleckchen im Wind. Die Landschaft schien geradezu überzuquellen, es war ein einziger Wachstums- und Blütenrausch. Und Nina fühlte sich so ähnlich. Nach einem langen, langen Winter war sie endlich dazu bereit, wieder hervorzukommen, stolz die alten Kleider abzustreifen, Ihre Schutzhülle aus Büchern und blickdichten Strumpfhosen und gesenktem Blick. Um halb elf Uhr abends lief sie die Landstraße entlang und fragte sich, wie es um diese Zeit denn noch hell sein konnte. Vor Aufregung war sie völlig durch den Wind. Und sie war auch wütend auf Surrender. Hatte die nicht immer gesagt, dass Nina sich nicht mehr verstecken und sich stattdessen der wahren Welt stellen sollte? Na, hier war sie nun. Ging aus, stürzte sich ins Leben. Und zwar ein richtiges Leben, ohne Essen vom Imbiss und Fernsehen. Hier ging es um Eimer voller Blumen, um Gedichte, echte Gedichte, und, davon war sie überzeugt, um wahre, tief empfundene Gefühle. Sie war auf dem Weg zum Nachtzug. Kapitel 21 Es war ungewöhnlich warm, Und so hockte sich Nina in der Nähe der Schienen auf ein Tor und schaukelte darauf vor und zurück. Sie genoss das leise Quietschen, das zu den anderen nächtlichen Geräuschen des Waldes hinzukam. Dabei fühlte sie sich, als säße sie im Wunderweltenbaum und als würde der Wald leise Wünsche, Wünsche, Wünsche singen. Mit einem Lächeln auf den Lippen machte Nina die Augen zu und richtete ihre ganze Aufmerksamkeit auf einen Wunsch. Das Herz klopfte laut in ihrer Brust und die Landschaft um sie herum pulsierte vor Leben. Als sie aus diesem Moment wieder auftauchte, der halb Realität und halb Traum gewesen war, erschienen in der Ferne plötzlich die Scheinwerfer des großen Zuges, der mit ächzenden Rädern schwer heranrollte. Während der Zug langsamer wurde, raste Ninas Herz nur noch mehr. Sie schaute rasch an sich hinunter. Make-up? Zueinander passende Unterwäsche. Es kam mir ein wenig seltsam vor, dass sie sich so gut vorbereitet hatte. Andererseits, na ja, das war doch schließlich eine Verabredung. Zwar eine etwas merkwürdige Art von Verabredung, aber immerhin. Endlich war es soweit. Nina las davon nicht in einem Buch, sondern war selbst die Hauptfigur. Sie wischte sich die Hände an ihrem Rock ab. einem weiten 50er-Jahre-Modell mit Gürtel, zu dem sie ein einfaches Oberteil mit einem Jäckchen trug. Als der Zug seine Fahrt noch mehr verlangsamte und allmählich heranzuckelte, ging von den Bremsen dieser seltsame Asbestgeruch aus. Den hatte Nina früher nie gemocht, doch jetzt erinnerte er sie an die Nacht, in der Marek und sie sich kennengelernt hatten. Schließlich kam der Zug mit einem Ruck zum Stehen. und es klang, als würde er langsam ausatmen. Dann war die Nacht, die Luft, plötzlich ganz still, und Nina spürte das Adrenalin durch ihre Adern rauschen. Sie führte die Hand an den Mund. Am Zug tat sich nichts. Niemand stieg aus. Mit der Zeit hatte sie die Schichten der Männer gelernt und wusste deshalb, dass sich Jim heute nicht mit im Fahrerhäuschen befinden würde, nur Marek. Und es würde auch kein Schlafwagenzug folgen. Sie hatten keine Zeitvorgabe und standen nicht unter Beobachtung, nur sie beide ganz allein mitten in den Highlands. Jetzt öffnete sich die Tür der Fahrerkabine leise und Nina trat einen Schritt vor und dann noch einen. Die Mischung aus Anspannung und Begeisterung ließ ihren Atem ganz schwer gehen. Nina ging zur Lok hinüber, an der ein endlos langer Zug hing. Sie konzentrierte sich auf jeden ihrer kleinen Schritte, bis sie schließlich da war und hochschaute. Marek lehnte in der Tür zum Fahrerhäuschen. In seinen schwarzen Augen mit den schweren Lidern lag ein eher unentschlossener Blick, und seine Locken waren so wild und ungezähmt wie üblich. Als er Nina sah, legte sich ein strahlendes Lächeln über seine Züge. Ich. »Ich war nicht sicher, ob du kommst«, sagte er und blinzelte. Er schien immer noch nicht fassen zu können, dass sie wirklich vor ihm stand, so als sei sie einem Traum entstiegen. »Du hast mich doch eingeladen«, erwiderte Nina. »Ja, das habe ich.« Eine Sekunde sahen sie sich einfach nur an. Dann streckte Marek in der Stille der Nacht die Hand aus, um Nina hochzuhelfen, und sie griff danach. Als sie zusammen in der winzigen Fahrerkabine standen, wusste keiner von ihnen so recht, was er sagen sollte. »Ich habe... ein Picknick«, sagte Marek und blinzelte wieder nervös. Nina lächelte. Weil sie ja wusste, dass sie ihn heute sehen würde, hatte sie kein Geschenk für den Baum mitgebracht. »Das klingt toll«, bemerkte sie. »Haben wir dafür denn Zeit?« Marek zuckte mit den Achseln. »Ich glaube...« »Ich glaube, sie findet das schon in Ordnung.« Liebevoll tätschelte er das Bedienungspult. »Ist alles gut. Ich habe mit der Zentrale gesprochen. Technischer Halt. Die machen sicher keine Probleme.« »Ah, super. Cool.« Jetzt kletterten sie zusammen nach draußen und suchten sich eine Stelle mit weichem Gras. Der Zug hinter ihnen schirmte sie von der Landschaft ab und diente ihnen auch als Windschutz. So war es auch nicht zu kalt, um sich auf die Decke zu setzen, die Marek jetzt feierlich auseinanderfaltete. Wow, sagte Nina mit einem Lächeln. Ein Mitternachtspicknick. Andächtig öffnete Marek einen Korb und beförderte Essen zutage, das Nina noch nie zuvor gesehen hatte. Kleine Fleischklößchen, Plinsen und eingelegtes Gemüse. Sie probierte ein paar Sachen, unter anderem die frischen Radieschen. Nina entfuhr ein kleiner Ausruf, als Marek eine winzige Champagnerflasche mit Strohhalm hervorzauberte. »Ich darf im Dienst nicht trinken,« erklärte er schüchtern, »aber ich dachte, du möchtest vielleicht.« Vorsichtig öffnete er den Piccolo und Nina kicherte, weil das Ganze so verrückt und zugleich zauberhaft war. Marek nahm auch einen kleinen Schluck und verzog das Gesicht. Dann bestand er darauf, dass sie noch etwas von den mitgebrachten Sachen probierte. Alles war einfach nur wunderschön, und sie plauderten zusammenhangslos über dies und das. Nach dem Essen legte sich Schweigen über die beiden, und Nina ertappte sich dabei, wie sie auf Mareks große, raue Pranke mit den dunklen Härchen starrte. Sie musste an die Zettel mit den Nachrichten denken, an die Gedichte, die üppigen Wildblumen. Jetzt saß Marek direkt vor ihr, und sie fragte sich, was wohl passieren würde, wenn sie einfach nach seiner Hand griff. Als Marek ihren Blick erwiderte, lag ein verträumter, hoffnungsvoller Ausdruck in seinen dunklen Augen. Er versuchte locker zu wirken, doch offenbar sah es in seinem Inneren ganz anders aus, und er erschien ihr inbrünstig, überwältigend attraktiv. Beinahe wie durch Zufall ließ Nina ihre Finger auf die von Marek zuwandern. Da setzte sich auch seine Hand in Bewegung und lag plötzlich auf der ihren, umfing sie völlig, streichelte und liebkoste sie. Als Nina ein paar Zentimeter auf ihn zurutschte, griff Marek nach ihrem Handgelenk. Er zog sie immer weiter zu sich heran, bis sie praktisch auf seinem Schoß saß. Gerade noch hatte sie zu ihm hochgeschaut. zu seinem großen, weichen Mund und den riesigen, dunklen Augen. Doch im nächsten Moment küssten sie sich schon, und Nina wurde bewusst, dass plötzlich eingetreten war, was sie sich schon so lange ausgemalt hatte. Was sie in ihrer Vorstellung immer wieder durchgespielt hatte, passierte hier und jetzt. Es war der letzte Gedanke, der ihr durch den Kopf fuhr, bevor sie von Mareks starken Armen umfangen wurde und sich völlig darin verlor. Ihren Mund auf seinen gepresst, schmiegte sie sich an ihn, und der Rest der Welt zerschmolz einfach um sie herum. Plötzlich schreckten beide auf. Aus heiterem Himmel erschien ein grelles Licht oben auf dem Hügel, und ein Land Rover sauste auf den Bahnübergang zu. Als der Fahrer bemerkte, dass die Schranken geschlossen waren, hupte er laut und ungeduldig. Schweratmend zuckten Nina und Marek bestürzt auseinander, Als sie zum Wagen hinüberstarrten, erklang eine laute, Nina nur zu bekannte Stimme, die die stille Landschaft zerschnitt. Was zum Teufel ist denn hier los? Na los, weg mit dem verdammten Zug! Marek sprang auf und ging zur Schranke hinüber, wo mit seiner üblichen grimmigen Miene gerade Lennox aus seinem Land Rover gestiegen war. Entschuldigung, wir haben eine technische... Weg mit dem verdammten Zug! Jetzt trat Nina neben Marek. Irritiert stieß Lennox die Luft aus. Oh, ich hätte wissen müssen, dass Sie da mit stecken. Was zum Teufel? Warum sind Sie nur so wütend, entgegnete Nina mutig. Es ist doch mitten in der Nacht. Wo müssen Sie bloß so dringend hin? Erst dann bemerkte sie seine blutverschmierte Jacke und das Lamm auf seinem Arm. Was hat es denn? fragte sie entsetzt. Das war ein freilaufender Hund, murmelte Lennox. Irgend so ein Mistvieh, das Sie wohl von der Leine gelassen haben. Ich hätte den verdammten Köter erschießen sollen. Sie würden einen Hund erschießen? Wenn er auf meine Schafe losgeht schon. Jetzt fahren Sie endlich den verdammten Zug weg. Marek war bereits in die Fahrerkabine geklettert und hatte den Motor angestellt. Mit verzweifelter Miene schaute er zu Nina hinunter. Komm mit, bat er. Nina blickte zu ihm hinauf. Lennox starrte sie an. Sie war völlig hin- und hergerissen. In Marek's großen, dunklen Augen stand ein flehentlicher Ausdruck. Lennox grummelte ungeduldig vor sich hin. "Ich ich kann nicht", sagte Nina schließlich. Marek blinzelte und nickte. Dann sahen sie einander lange in die Augen. "Und ich muss leider. Ich weiß" sagte Nina, ohne den Blick abzuwenden. Sie konnte spüren, wie Lennox neben ihr vor Ungeduld erbebte, als sich der Zug ganz langsam in Bewegung setzte. Lennox war zurück zu seinem Land Rover gegangen und sah zu, wie der Zug Fahrt aufnahm. Als er den Bahnübergang passiert hatte, warf Lennox Nina einen verächtlichen Blick zu und öffnete die Autotür. Mit ein paar Schritten war Nina bei ihm. »Ich kann sie nicht mitnehmen,« sagte Lennox wütend. »Ich muss doch zu Keil schon vergessen.« Jetzt bemerkte Nina, dass das Lämpchen an der Seite eine tiefe Wunde hatte und vor sich hin wimmerte. Oh, sagte Nina, »darf ich es halten, das arme kleine Ding?« »Nein«, erwiderte Lennox unfreundlich, »gibt es da nicht noch irgendwelche Bahnübergänge, an denen Sie sich in Lebensgefahr bringen wollen?« »Warum sind Sie eigentlich immer so gemein?« weil ich hier versuche, einem Tier das Leben zu retten. Tut mir leid, dass ich da bei ihrem lächerlichen Liebesleben in die Quere komme. Solche Kommentare sind wirklich überflüssig, erwiderte Nina, die inzwischen fuchsteufelswild war. Sie sind mein Vermieter, nicht die Sittenpolizei. Verärgert ließ Lennox den Wagen an. Ich habe doch wohl das Recht auf eine Meinung, wenn Sie hier planlos Züge anhalten und zu jeder Tages- und Nachtzeit in aller Öffentlichkeit wer weiß was treiben. Als die Lichter des Landrovers angingen, erhellten sie im feuchten Gras die Überreste des Picknicks mit dem traurig daliegenden Piccolo. Beide starrten die kleine Flasche an. Dann wandte sich Lennox ein letztes Mal an Nina, die vor Kälte und Wut zitterte. »Wissen Sie überhaupt irgendetwas über ihn?«, fragte er. »Ich kenne nämlich solche Männer, die extra weit reisen, um die anstrengendsten, längsten Schichten zu übernehmen, und das tun die für ihre Familie.« Dann machte der Land Rover auch schon einen Satz und fuhr davon, während eine einsame Nina vor Zornbeben zurückblieb. Nina sah die Lichter des Wagens in der Dunkelheit verschwinden. Dieser ätzende, schreckliche, hasserfüllte, verbitterte Geschiedene. Wie konnte er es nur wagen? Das ging ihm wirklich nichts an. Der hatte doch keine Ahnung. Gut, auch sie selbst wusste wenig über Marek. Aber es war eben alles so wunderschön und zauberhaft gewesen, dass Nina sich bei dieser kleinen Romanze einfach hatte fallen lassen. Marek sprach selten über Lettland, deswegen fragte sie ihn auch nicht danach. So einfach war das. Daran wollte sie lieber gar nicht denken. Und deshalb verdrängte sie die Vorstellung, dass irgendwo auf einer kalten, schneebedeckten Ebene, in einem kleinen Dorf oder vielleicht in einem Wohnblock aus Sowjetzeiten jemand auf ihn wartete. Menschen, die auf ihn angewiesen waren. Sie hatte sich gerade abgewandt, um wütend in Richtung Dorf zu stapfen. Da kehrte der Land Rover zurück, und die Tür ging auf. »Also, ich kann sie wohl schlecht hier allein in der Dunkelheit zurücklassen. Obwohl er das ja offensichtlich macht.« »Ich komme schon klar.« »Ja, aber Sie halten es ja auch für eine gute Idee, absterbende Bäume zu erklimmen und über Bahngleise zu tanzen.« Also bin ich mir nicht sicher, ob ich Ihrem Urteil traue. Ohne ein weiteres Wort brachte Lennox sie rasch nach Hause, bevor er mit dem Lamm in der Jacke wieder davonfuhr. Seine Mieterin hatte kaum ein Danke für ihn übrig. Kapitel 22 Als Ninas Blick auf den Titel fiel, musste sie beinahe lachen: Ein Buch für Zornige. Genau so etwas hatte sie gesucht. Einen dicken Band mit Geschichten über Racheakte. In einer wurde einem Dieb geschmolzenes Silber in die Augen gegossen, in einer anderen gleich eine ganze Piratenflotte losgeschickt. Der ist mir doch egal, dachte Nina, er juckt mich gar nicht. Aber Marek, den wollte sie gern wiedersehen und im Mondlicht küssen. Mit einem Seufzen warf Nina einen Blick auf die Uhr. Edwin und Hugh überquerten gerade das Kopfsteinpflaster des Dorfplatzes, um sich in die Sonne zu setzen und ein Pein zu genießen. Als Nina die Hand zum Gruß hob, winkten sie fröhlich zurück und fragten, ob sie sich nicht dazusetzen wolle. Nina wusste nicht, wie sie den beiden am besten vermitteln sollte, dass sie nichts trinken würde, weil sie a. einen Lieferwagen fuhr und es b. auch erst kurz nach acht Uhr morgens war. Aber sie wusste, worüber sie sich wirklich freuen würden. Nach einigem Suchen zog sie das passende Buch hervor, die neueste verwickelte Familiensage aus Indien, wofür Hugh neuerdings eine Vorliebe entwickelt hatte. Nachdem Nina ihm das neue Buch rübergebracht hatte, wartete sie auf Ainsley, die für gewöhnlich um diese Uhrzeit hereinschaute. Obwohl sie von ihrer Chefin jeden Tag überschwänglich begrüßt wurde, verhielt sich Ainsley weiterhin so, als sei sie hier nicht erwünscht, und schob sich stets so gebeugt in den Bücherwagen, als wollte sie sich unsichtbar machen. Heute war sie aber nirgends zu sehen. Allerdings erschien jemand anders. Ein schmutziger, frecher kleiner Wicht mit verschlissenem T-Shirt und kurzer Hose aus der verkrustete Knie hervorschauten. Ainsleys kleiner Bruder. Denn? Der Junge schniefte. Er hatte trockenen Schnodder rund um die Nase und auf seinem dreckigen T-Shirt. Mit trotzigem Blick marschierte er auf Nina zu. Ainsley kommt heute nicht. Warum nicht? Sie hat... weiß auch nicht. Nina runzelte die Stirn. Hat es vielleicht etwas mit der Schule zu tun? Genau. Schreibt sie heute eventuell eine Arbeit? Ben schüttelte den Kopf. Nein, antwortete er. Nein. Nein. Die haben ihr ja gesagt, dass sie bei den Prüfungen gar nicht mitmachen darf. Deshalb ist sie total traurig und so. Aber Prüfungen sind doch blöd.« Nina sah sich um. Auf dem Markt war noch nicht viel los. Wegen der harten Nacht und ihrer miesen Laune war sie viel früher gekommen als sonst. Sie gähnte. Bisher waren nur ein paar alte Männer unterwegs, die mit dem Hund spazieren gingen, und wenige Frauen, die hier und da an der angebotenen Ware rochen. Warum darf sie denn die Prüfungen nicht machen? hakte Nina nach. Das ist ja furchtbar, sie ist doch so ein schlaues Mädchen. Ben zuckte mit den Achseln. Weiß nicht, murmelte er. Nina sah ihn forschend an. Okay, sagte sie schließlich, als ihr wieder einfiel, wie entsetzt Ainsley auf jede Erkundigung nach ihrem Privatleben reagiert hatte. Okay, danke, dass du vorbeigeschaut hast, um mir Bescheid zu sagen. Doch Ben drückte sich immer noch bei dem Wagen herum. Er schielte herein, zu den roten und gelben Sitzsäcken hinüber. Nina wartete einen Moment ab und fragte dann, »Würdest du vielleicht gern reinkommen?« »Nö.« Nach einer kurzen Pause sagte sie, »Okay.« Aber Ben schien immer noch nicht gehen zu wollen. »Ich glaube, ich setze mich erst mal hier auf die Stufe,« sagte Nina sanft, um den Sonnenschein zu genießen und vielleicht ein bisschen zu lesen. Ben zog die Nase hoch. Hm, machte er. Nina hätte ihn gern gefragt, ob er heute eigentlich keine Schule hatte, aber dann kam ihr der Gedanke, dass Erwachsene so etwas vermutlich ständig zu ihm sagten, also verkniff sie sich die Frage. Stattdessen griff sie lieber nach einem Exemplar von »Über den Dächern«. Sie hatte alle bis auf zwei verkauft, von denen sie eins für sich selbst behalten wollte, Nina nahm das Buch mit hinaus und dachte daran, wie sie sich als Kind bei seiner Lektüre gefühlt hatte. Sie war fest davon überzeugt gewesen, dass alles gut werden würde, wenn sie nur die richtige magische Taube traf, die Kuppel von St. Pauls als Kompass nutzte und nie den Merkspruch vergaß, Norden für die Wahrheit, Westen für Frische, Süden für den Ursprung, aber Osten, niemals Osten. Osten. »Niemals Osten«, sagte sie jetzt laut und sah dabei aufmerksam zu Ben hinüber. Er tat so, als würde ihn das alles gar nichts angehen, blieb aber dennoch in ihrer Nähe. Jetzt kam Hattie heran, eine Frau aus der Gegend, die vier kleine Kinder unter fünf hatte und deren Blick gelegentlich »Bring mich doch bitte um« zu flehen schien. »Oh, Sie sind heute aber früh auf«, sagte sie begeistert. »Na, Sie aber auch«. bemerkte Nina. Soll das ein Witz sein? Es ist doch fast halb neun. Ich bin schon seit vier Stunden auf den Beinen. Für mich ist jetzt quasi Mittag. Ewan, hör auf damit! Lass den Hund in Ruhe! Tildi, Tildi! Die Zwillinge im Kinderwagen brachen in misstönendes Gebrüll aus. Hattie hinterließ stets eine Spur aus Krümeln, wo sie ging und stand, und das war heute Morgen nicht anders. Gibt es gleich vielleicht eine Vorlesestunde? Die junge Mutter wollte Nina ständig dazu überreden, all ihre Sprösslinge allein in der Kinderecke lassen zu dürfen, doch Nina weigerte sich standhaft und murmelte zur Abwehr ihr Zauberwort »Arbeitsschutzvorschriften«. Einmal hatte Hetty darauf traurig geantwortet, »Es macht auch nichts, wenn Ihnen eins verloren geht. Ich habe ja noch ein paar andere.« Dann hatte sie den Spruch mit einem etwas zu schrillen Lachen als Witz abgetan. Nina überlegte einen Moment, dann schlug sie vor, Ich kann den Kleinen was vorlesen, aber sie müssen dabei bleiben. Als sich Nina wieder setzte und anfing laut aus über den Dächern vorzulesen, beruhigten sich die Zwillinge augenblicklich. Nicht etwa, weil sie der Geschichte hätten folgen können, sondern weil die besänftigende Melodie einer vorlesenden Stimme immer eine Wirkung auf Babys hatte. Griffin hatte dazu die Theorie entwickelt, dass Kinder entwicklungsbedingt darauf programmiert waren, Geschichten zu lauschen. Dies verhindere, dass sie allein in den Wald liefen und von haarigen Mammuts gefressen wurden. Und während die drei Kinder im Buch tausend Stufen hinaufstiegen und sich auf dem Dach ihres Gebäudes wiederfanden, rückte der verlotterte kleine Ben unverkennbar immer näher an Nina heran, bis er schließlich im Schneidersitz auf der untersten Stufe direkt vor ihr saß. Als Nina das Buch am Ende des Kapitels zuklappte, waren überall Seufzer zu hören. Der lauteste kam von Hattie. »Ich dieses Buch liebe«, sagte sie. »Vielen Dank. Zehn Minuten Ruhe und Frieden, das ist in diesem Jahrzehnt bisher unser Rekord.« Nina lächelte, während die Kinder nach mehr zu verlangen schienen. »Oh gut«, sagte Hattie, »die Bäckerei hat auf. Dann gehen wir mal rüber und holen uns ordentlich klebrige Finger«, Danach kann ich Sie baden, damit sind wir bestimmt bis halb zehn beschäftigt. Und, nur mal so aus Interesse, nicht, dass das irgendwas damit zu tun hätte, um welche Uhrzeit machen Sie eigentlich am Abend, Nachmittag, Mittag, eine Flasche Wein auf?« Nina überhörte die Frage und sagte, »bis dann«, während sie mit taktvollem Lächeln pappige kleine Finger vom Einband löste. »Ach, und das Buch nehme ich mit«, sagte Hetty. Es handelte sich um das vorletzte Exemplar. Nina starrte sie an. »Das brauche ich, wirklich«, flehte Hetty. »In Ordnung«, sagte Nina und verkaufte es ihr, wenn auch widerwillig. Dann sah sie dem Clan hinterher, wie er lärmend über den Kopfstein gepflasterten Platz davonzog, während eins der Kinder zu brüllen anfing. »Und was passiert danach?«, fragte eine Stimme neben ihr. Was kommt als nächstes? Nina schaute zu dem kleinen Jungen hinunter. Naja, so einiges, antwortete sie. Ben zog eine Schnute. Ich will das gern wissen, verkundete er. Gibt es dazu auch einen Film? Ja, sagte Nina, aber der ist ganz furchtbar. Warum ist der denn furchtbar? Es liegt gar nicht unbedingt an der Verfilmung selbst, erklärte Nina. Aber weißt du, wenn man einen Film anguckt, dann kann man sehen, was alles passiert, oder? Ben nickte. Also, es zu sehen ist eine Sache. Aber wenn man ein Buch liest, dann kommt es einem so vor, als wäre man selbst mittendrin im Geschehen. Wie bei einem Computerspiel? Nein, nicht wie bei einem Computerspiel. Solche Spiele machen Spaß. Aber es geht trotzdem nur darum, Sachen vor sich zu sehen und auf Knöpfe zu drücken. Aber beim Lesen ist man mit dabei. Ben überlegte kurz. So als wäre man echt da? So als wäre man echt da. Du lockst dich direkt in das Gehirn des Schriftstellers ein. Dann gibt es nur noch ihn und dich. Du erlebst das, was er erlebt. Ben blickte sie eine Weile an und scharrte dann mit seinem Tonschuh übers Pflaster. Es herrschte lange Schweigen. Das klingt ja gar nicht so schlecht. Nina merkte, dass sie Nachschub an Kaffee brauchte und goss sich welchen aus ihrer Thermoskanne ein. Dann holte sie »Wir gehen auf Bärenjagd« hervor und sah Ben an. »Möchtest du dir das vielleicht mal anschauen?« Ben ließ den Blick über den ganzen Platz wandern, um sicherzugehen, dass auch ja keine anderen Jungen in der Nähe waren. Schließlich zuckte er mit den Achseln. »Na gut.« »Dann komm und setz dich zu mir.« Gemeinsam ließen sich die beiden in der Morgensonne auf der kleinen Treppe nieder und lasen ganz langsam, unter gequältem Grunzen von Ben, zusammen das Buch. Als sie dann aufstanden, sah Ben beinahe so aus, als wollte er sich bedanken. »Wo willst du denn jetzt hin?« fragte Nina behutsam. »Zurück nach Hause?« Ben zuckte mit den Achseln. »Vielleicht...« Verdammt, wieder dachte Nina, dass sie wirklich das Sozialamt anrufen musste. Oder irgendwen anders. Aber Ainsley hatte sie derart verzweifelt gebeten, es nicht zu tun. Du könntest auch zur Schule gehen, sagte sie so sanft wie möglich. Ben kam ihr vor wie ein scheues kleines Tier, das bei einer hastigen Bewegung die Flucht ergreifen würde. Wenn du Lust dazu hättest. Die anderen Kinder da sind gemein, wandte Ben ein. Die sagen, dass ich dreckig bin. Er war wirklich dreckig, das war nicht zu leugnen, Nina seufzte. Sie würde Ainsley beim nächsten Mal etwas mehr Geld zustecken und anregen, dass sie ihm davon ein neues T-Shirt kaufte. Du könntest dich doch drüben im Café waschen, schlug sie vor. Das würde denen nichts ausmachen, und danach gehst du einfach zum Unterricht und ignorierst die anderen Kinder. Wen kümmern die schon? Aber ich hasse die Schule, verkündete Ben. Da sind bloß blöde Leute, die doofe Sachen sagen und immer wollen, dass man Gemüse isst und solche Sachen. Ich weiß, seufzte Nina. Dann schaute sie dem kleinen Kerl hinterher, als er den Platz überquerte. Sie sah, dass er tatsächlich das Café betrat, wurde dann aber vom nächsten Kunden abgelenkt. Bauer McNab kam einmal die Woche herein und kaufte vier Space-Western. Es war ein Glück, dass Nina davon so viele in den Kisten gefunden hatte. Immerhin handelte es sich dabei um ein sehr spezielles Genre, für das sie wohl nicht so schnell Nachschub bekommen würde. Sie hatte versucht, McNab für normale Western- oder Weltraumoper zu begeistern, aber davon wollte er nichts wissen. Deshalb hatte sie Griffin gemailt und suchte im Internet verzweifelt nach allem, was auf dem Cover einen Cowboy mit Astronautenhelm zeigte. Nachdem sie sich mit Mr. McNabb darüber unterhalten hatte, wie man ein Marspferd zähmte, mit Neutronenzügeln, hatte Nina Ben aus den Augen verloren. Sie machte sich den ganzen Vormittag Sorgen, aber wenigstens war im Laden einiges los. Zu ihrer Zufriedenheit stellte Nina fest, dass viele Käufer längst Stammkunden geworden waren. »Das ist ihre Schuld«, versetzte Mrs. Gardiner und wedelte mit einem dicken Wälzer herum, in dem eine Indianerin mittels Zauberei durch die Zeit reiste. Sie landete am Hof von Heinrich dem Achten und sollte dort gleich zu seiner siebten Frau gemacht werden, was beim Leser ordentlich den Puls in die Höhe trieb. Ihretwegen bin ich jetzt völlig süchtig nach diesen ganzen Schinken. Gut, sagte Nina, musste aber immer noch an Ben denken, als Sorinda auftauchte, um sie zum Mittagessen mitzunehmen. Sie saßen im kleinen Garten hinter dem Pub und aßen Cullen's Gink, eine fischige, cremige Suppe, auf die beide inzwischen ganz versessen waren. Dazu gab es grobes, braunes Brot und Lachs, der hier in der Gegend geräuchert worden war. Er schmeckte ganz anders als das ölige, gummiartige Zeug aus dem Supermarkt, das sich Nina früher nur selten hatte leisten können. Ehrlich gesagt hätte es sich sogar um ein komplett anderes Produkt handeln können. Als sie jetzt so in der Sonne saß, vor sich ein Bier mit Limo, begann Ninas düstere Laune langsam zu verfliegen. »Also gestern Abend«, begann Surinda, ließ den Satzanfang aber im Raum stehen. »Och«, knurrte Nina und ließ den Kopf hängen. »Oh Gott.« Und dann erzählte sie Syrinda alles. »Hm«, machte Surinder. »Na ja, Lennox könnte durchaus recht haben. Warum hat Marek dich zum Beispiel nicht an einen normaleren Ort eingeladen?« »Lennox ist ein Arschloch voller Vorurteile.« »Oder Marek schickt wirklich sein ganzes Geld nach Hause zu seiner Familie.« dazu sagte Nina nichts. »Ach, jetzt komm schon«, drängte Surinder. »Was hattest du denn erwartet, dass Marek dich verwegen in seine starken männlichen Arme schließt?« Auch darauf antwortete Nina nicht. »Was, dass er dich in die Fahrerkabine wirft und es dir da besorgt?« »So deutlich musst du jetzt auch nicht werden. Aber du hattest daran gedacht, oder?« »Es ist einfach schon ewig her«, Ewig. Sorinda schüttelte lachend den Kopf. Mann, so langsam geht deine Fantasie wirklich mit dir durch. Nina spürte, wie ihre Wangen zu brennen begannen. Ich weiß. Ich meine, das ist schließlich alles nicht echt, oder? Nina dachte zurück an seine weichen Lippen auf den ihren, an seinen überraschten Gesichtsausdruck. Doch, sagte sie. Doch, das ist es. Und ich wünsche mir einfach nur ein bisschen Romantik in meinem Leben. Ist das denn so schlimm? Surinda zuckte mit den Achseln. Bei fünf Männern pro Frau ist Romantik in dieser Gegend doch vorprogrammiert. Du kannst aus Millionen Kerlen wählen, aber nur du bringst es fertig, dir genau den auszusuchen, der nur nachts durchfährt und nicht bleiben kann. Es geht gar nicht um Marek, es geht um dich. Nina setzte eine trotzige Miene auf. Ha! rief Sorinda aus. Du gibst dich immer als zartes Pflänzchen, dabei bist du innerlich knallhart. Jeder ist doch irgendwie anders, als er nach außen wirkt, argumentierte Nina. Ich nicht, sagte Sorinda. Und das stimmte vermutlich, wie Nina zugeben musste. Hör mal, sagte Sorinda irgendwann. Ihr Tonfall ließ Nina aufschauen und sie wußte es fast noch ehe ihre Freundin es aussprach. »Weißt du, ich muss wieder zurück. Dieses Mal wollen sie mich wirklich feuern.« Die beiden Frauen liefen vom Pub aus zum Bücherwagen zurück, und Nina war plötzlich hundemüde. Sie blieb mitten auf der Straße stehen. »Nein«, rief sie aus. »Musst du wirklich?« »Äh, seit meiner Ankunft hier tue ich doch nichts anderes als Toast zu futtern und dich zu nerven«, wandte Sorinda ein, womit sie gar nicht so Unrecht hatte. Ich muss wieder zur Arbeit. Außerdem bekomme ich ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich dich so schuften sehe. Aber es war super, dich hier zu haben. Was ist denn mit dem Gas? Ein Lächeln umspielte Sorindas Lippen. Na ja, es ist toll zu wissen, dass es ihn gibt und vor allem, dass ich tatsächlich auch Männer anziehe, die ich wirklich mag. Als sie im Lieferwagen den Hügel hinauffuhren, kam unter ihnen der Bauernhof in Sicht. Dessen Wände in der Sonne leuchteten. Das hier wird mir wirklich fehlen, seufzte Sorinda. Doch, du bist ein Glückspilz. Meinst du? Ja, meine ich, antwortete Sorinda. Ich denke, du hast genau das gefunden, was zu dir passt, und auch den richtigen Ort dafür. So ein Glück wird nicht vielen Menschen zuteil. Aber ich bin dabei einsam, wandte Nina ein. »Du schließt doch jeden Tag neue Freundschaften«, sagte Sorinda. »Verlass dich bitte nicht auf irgendwelche Fantasietypen, okay? Lern auch echte Männer kennen, an denen herrscht ja hier kein Mangel.« Sie sahen, wie Lennox in nicht allzu großer Entfernung mit langen Schritten ein Feld überquerte. »Du könntest sogar versuchen, was mit deinem sexy Vermieter anzufangen«, schlug Sorinda vor. »Der ist überhaupt nicht sexy«, protestierte Nina. »Mal sehen. 1,88, Locken und eine schlanke, sehnige Figur, wie du sie total toll findest. Muskeln, blaue Augen, ein Kiefer wie Action-Man.« Surinder zählte seine Vorzüge an den Fingern ab. »Er rettet Tierbabys, schreitet männlich herum und hat eine schick eingerichtete Scheune. Nein, daran ist wirklich gar nicht sexy.« »Er ist deshalb nicht sexy, weil er ein Arschloch ist,« beharrte Nina. Zurück in der Scheune sah Nina Sorinda beim Packen zu. »Wirst du...« »Nimmt Marek dich mit zurück?« rutschte es ihr irgendwann heraus. »Jetzt leg dich schon schlafen. Und nein, ich für meinen Teil weiß nämlich, wann man es besser gut sein lässt. Ich fliege von Inverness aus.« »Soll ich dich hinbringen?« In diesem Moment hupte jemand draußen auf dem Hof. Es war der Gas. Syrinda rannte nach draußen und sprang an ihm hoch. Sie schlang die Beine um seine Hüfte und versank in einem innigen Kuss. Nina konnte nicht anders, als ein Seufzen auszustoßen. Genau das wünschte sie sich auch. Einfach nur eine nette Liebelei. Jemanden, der sich freute, sie zu sehen. Warum konnte dieser jemand denn nicht Marek sein? »Geh nicht«, bat der Gas nun. »Komm du doch runter nach Birmingham«, erwiderte Sorinda und warf ihre Tasche hinten in seinen Geländewagen. »Ach, ich weiß nicht. Städte sind nichts für mich«, sagte der Gast. »Da darf ich meinen Hund nicht mitbringen.« »In die ganze Stadt nicht?«, fragte Sorinda. »In die ganze Stadt nicht. Und da kommt man gar nicht richtig voran, weil viel zu viele Leute im Weg sind.« Als Nina hinausging, um sich zu verabschieden, knutschten sie schon wieder. »Bringen Sie dazu, dass sie zurückkommt«, flehte der Gast, dessen Sommersprossen nach all der Sonne noch deutlicher hervortraten als sonst. »Bald und für immer.« »Leider kann ich sie zu gar nichts bringen«, musste Nina lächelnd zugeben. »Äh, na ja, das beruht ja wohl auf Gegenseitigkeit«, sagte Sorinda, die sich aus dem Fenster zu ihr herauslehnte. Sie berührte Nina am Arm. »Dies ist der richtige Ort für dich. Im Ernst.« Ich denke, du gehörst hierher. Willst du damit nur sicher gehen, dass ich nie wieder bei dir vor der Tür stehe? Nein, Himmel, du musst mich auf jeden Fall besuchen. Wir sind nämlich immer noch nicht fertig mit deinen ganzen verdammten Büchern. Kapitel 23 In den Sommerferien verkaufte Nina jede Menge Kinderbücher und außerdem dicke, fette Romane für den Strand. Dabei gingen zwar vor allem Liebesgeschichten besonders gut, aber auch anspruchsvolle Literatur. Endlich nahmen sich die Leute nämlich die Zeit, all die Bücher zu lesen, deren Lektüre sie schon seit Jahren vor sich herschoben. Auch Nina arbeitete sich durch einen Berg von Klassikern. An jedem der Orte, wo Nina mit ihrem Wagen Halt machte, erzählten ihr die Kunden von ihrem Reiseziel und davon, was sie dort gern lesen würden. Nina gab ihnen passende Tipps und Empfehlungen. Außerdem wurde sie so oft gefragt, ob sie zum Midsommerfest kommen würde, dass sie es beinahe in Erwägung zog. In anderer Hinsicht hatte sie schließlich eine Entscheidung getroffen und wegen Ainsley und Ben beim Sozialamt angerufen, auch wenn sie sich deshalb ganz furchtbar fühlte. Die Person am anderen Ende der Leitung hatte nur gesäuft und erklärt, dass man die Kinder auf die Liste setzen werde. Aber da man dort mit allem ziemlich hinterherhinke, werde man sich nicht sofort um den Fall kümmern können. Nina hatte außerdem versucht, sich bei Ainsley indirekt nach dem Problem mit ihren Prüfungen zu erkundigen. Sofort hatte das Mädchen wieder dicht gemacht und war vier Tage lang nicht im Bücherwagen erschienen. Nina fand die Vorstellung schrecklich, jetzt auch noch Ainsley zu verlieren und biss sich von nun an lieber auf die Zunge. Sie steckte ihrer jungen Gehilfin aber so viel Geld zu, wie sie entbehren konnte. Und sie hatte ja auch noch andere Dinge im Kopf. Zum Beispiel den Zettel in einer kleinen Holzkiste mit bezaubernden Schnitzereien, die sie auf einem Ast des alten Baumes gefunden hatte. Auf dem Papier hatte einfach nur »Birmingham?« gestanden. Nina war hin- und hergerissen. Sie wollte ihre Stammkunden an den geschäftigen Verkaufstagen nicht verpassen. Andererseits hätte sie so gern ihre alte Heimat besucht, um zu sehen, ob sich dort etwas verändert hatte oder ob sie sich vielleicht anders fühlte. Und natürlich, um Surrender zu sehen. In Kiran hatte ihre Freundin offenbar mächtig Eindruck gemacht. Alle im Ort fragten jedenfalls nach ihr. Der Gus war von Trauer und Liebeskummer überwältigt und kaufte jede Menge Bücher über einsame Einzelgänger, die allein durchs Leben zogen und unterwegs Verbrechen aufklärten. Außerdem hatte Griffin Nina Bescheid gesagt, dass in Birmingham bald eine große Fuhre Bücher versteigert werden würde. Und jetzt fühlte sich Nina der langen Fahrt mit dem Lieferwagen endlich gewachsen. Aber vor allem wollte sie Marek wiedersehen, sehnte sich so sehr danach, dass sie an nichts anderes mehr dachte. Und deshalb zwang sie sich dazu, einen Entschluss zu fassen. Eigentlich hatte sie Lennox Bescheid geben wollen, dass sie für einige Zeit weg sein würde, aber sie hatte ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. So beschloss sie, dass es Quatsch war, denn es würde ihn nicht im geringsten scheren. Nina kaufte allerdings einen Knochen für Parsley, damit der Hund wusste, dass er ihr fehlen würde. Nina fand es seltsam, zurück in der Stadt zu sein. Ihr war nicht klar gewesen, wie sehr sie sich daran gewöhnt hatte, dass alle im Ort sie kannten, über sie und ihre Angelegenheiten genau Bescheid wussten. Wie schnell sie sich dort eingelebt hatte, hatte beide Seiten überrascht und war schon anrührend. Es war schön, bei der Post oder Bank mit Namen begrüßt zu werden, und hier und da Leuten helfen zu können. Surinda umarmte Nina heftig, runzelte aber sofort betrübt die Stirn. Hier ist es schrecklich, erklärte sie. Es ist zu warm und schwül, und auf jedem freien Meter Wiese stützen sich schreckliche, fette Kerle mit schrecklich fetten Armen ab, die aussehen, als würden sie die Klamotten von Kleinkindern tragen. Dreiviertelhosen, Sandalen, haarige Zehen. Es ist einfach ekelhaft. Mir fehlt Schottland so sehr. Und du kannst nachts wenigstens ruhig schlafen. Hier riecht es komisch, bemerkte Nina im Gegenzug. Ist mir das vorher eigentlich nie aufgefallen? Ach, mir geht es genauso, erklärte Sorinda. Das habe ich erst nach meiner Rückkehr bemerkt. Es riecht nach Mülltonnen und vergammeltem Essen und so gar nicht nach frischer Luft. Kurze Zeit später gingen sie zusammen die Straße entlang. Der Asphalt war klebrig und glänzte in der Hitze. Die Luft war heiß und stand. Vor vielen Haustüren saßen die Bewohner antriebslos herum, während sich um den Pub an der Ecke Kneipengäste mit Gläsern in der Hand drängten, die herumgröhlten und sich lautstark unterhielten. Überall war es lärmig und heiß und voll. Nina runzelte die Stirn. An so viele Menschen bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Das ist mir einfach zu viel Gedränge. Griffin winkte ihnen vom anderen Ende der furchtbar vollen Kneipe herzu. So ohne Bart sah er seltsam aus. Er trug nicht nur ein lächerliches T-Shirt mit einem Waschbären darauf, sondern auch eine merkwürdige Strickmütze. »Griffin!« Er kam mit drei Flaschen Cider zu ihnen herüber und umarmte die beiden. »Na Gott lob zwei Erwachsene! Dem Himmel sei Dank!« »Was ist denn mit dir los?«, fragte Nina. Griffin rückte ein Stück von Nina ab und starrte sie an. »Ich würde eher sagen, was ist mit dir los? Du hast dich irgendwie verändert.« »Hab ich nicht,« widersprach Nina. »Mal abgesehen davon, dass ich mehr Zeit draußen in der Sonne verbringe.« Griffin schüttelte den Kopf. »Nein, das meine ich nicht. Du siehst ja aus, als würden Rosen auf deinen Wangen blühen.« »Nennst du mich gerade Dick?« »Nein, obwohl du schon irgendwie robuster wirkst. Schäle dich zum Teufel, Griffin.« »Nein, das klang jetzt ganz falsch, so habe ich das nicht gemeint. Aber du wirkst stärker, irgendwie präsenter, nicht mehr so zerbrechlich.« »Ich bin doch kein Foto aus Zurück in die Zukunft.« »Ich weiß selber nicht, was ich da sage. Ignoriere mich einfach. Die Arbeit macht mich fix und fertig.« Glaub mir, du siehst gut aus. Mehr als gut. Sein Blick verriet Nina, dass er es ernst meinte. Du auch, behauptete sie, obwohl sie ihn ein wenig albern fand. Er versuchte offensichtlich, sich an sein junges, cooles Team anzupassen und hatte sich sogar Ohrlöcher stechen lassen. Und, wie läuft die Arbeit? Griffin verzog das Gesicht und nahm einen tiefen Schluck Cider. Hör bloß auf, bat er. Es ist so schön, dich zu sehen, aber wenn du jetzt über dein tolles neues Leben mit deinem hübschen kleinen Bücherwagen und deinen flexiblen Arbeitszeiten zu schwärmen anfängst, dann bringe ich mich um. Okay, antwortete Nina. Bei mir läuft es ganz furchtbar. Tut es nicht, seufzte Griffin. Surinda hat mir doch alles erzählt. Sie hat gesagt, es ist super da und wunderschön und dass sie dich dort wieder besuchen wird, sobald sie nächstes Mal Urlaub kriegt. Vielleicht feiere ich auch einfach krank, fügte Sorinda hinzu. Warum kommst du nicht auch mal?", fragte Nina. Griffin schüttelte den Kopf. "Nein, ich könnte es nicht ertragen, wenn es da wirklich so schön ist, das würde ich echt nicht packen." Wieder trank er einen Schluck Cider. "Weißt du noch, wie schön es immer war, wenn früher Kinder in die Bücherei gekommen sind?" "Die hast du doch gehasst!", entrüstete sich Nina. weil sie lauter klebrige Fingerabdrücke auf deinen Frankie-Miller-CDs hinterlassen haben. Ich habe es so aussehen lassen, als würde ich sie hassen. Nein, du hast sie gehasst, ganz klar. Naja, es war aber das reinste Paradies im Vergleich zu jetzt. Es war wunderbar. Die Leute haben reingeschaut, um uns Geschichtchen zu erzählen oder von Büchern oder anderen Sachen zu schwärmen, die sie mochten. Jetzt kommen nur noch verzweifelte Menschen. Leute, die von der Welt abgeschnitten sind, weil sie kein Internet haben. Oder die nicht über die Runden kommen, weil bei ihnen Hilfsleistungen weggefallen sind. Und es ist niemand da, der sich darum kümmert, weil überall nur gekürzt, gekürzt, gekürzt wird. Ich bin Bibliothekar, aber jetzt arbeite ich als Informatiker-Psychologe-Suchtberater-Sozialarbeiter. Gleichzeitig sitzt meistens irgendein 19-jähriges Mitglied meines Teams auf der Toilette und heult, weil er oder sie das Gefühl hat, sich nicht ausreichend verwirklicht zu haben. Nina schwieg, weil sie nicht so recht wusste, was man dazu sagen könnte. »Du solltest wirklich nach da oben ziehen«, sagte Sarinda. »Du doch auch«, schlug Griffin zurück. »Wir sind beide nicht so cool wie Nina.« Nina war alles andere als cool, hatte aber nicht den Mumm darauf hinzuweisen. Jetzt gingen sie hinaus vor den Pub, wo sich an der Seitenmauer gerade ein Streit anbahnte. Eine junge Frau mit weißblonden Extensions drückte sich dort herum und schien begeistert davon zu sein, sich mitten im Geschehen wiederzufinden. In einer Ecke war eine Gruppe gereizter, angespannt wirkender Teenager damit beschäftigt, laut zu prahlen und sich gegenseitig zu übertrumpfen. Dabei hörten sie einander gar nicht zu. Auf dem Weg zur Theke drängelten und schoben die Leute. Nina merkte, wie sehr sie das alles stresste. Ihr Herz klopfte heftig. und allein die Anzahl von Menschen um sie herum überforderte sie. Dazu kam noch der ausgelaugte Geruch, der Lärm von hupenden Autos und klimpernden Gläsern und lautem Quieken, einfach die allgemeine Geschäftigkeit eines sommerlichen Freitagabends in der Stadt. Sie dachte daran, wie dieser Abend heute enden würde. Junge Frauen ohne Schuhe, jede Menge anzügliche Rufe auf der Straße, die Sirenen von Krankenwagen. Ein wenig aufsässig fragte sie sich, ob Sorinda wohl lange bleiben wollte. Alles in allem musste sie aber nicht lange warten. Griffin war betrunken und rührselig und sah so aus, als würde er gleich in Tränen ausbrechen, aber nur bis plötzlich eine große Gruppe attraktiver junger Leute auftauchte, laut und kicherig und erwartungsfroh. Einer von ihnen arbeitete offenbar mit Griffin zusammen und rief seinen Namen. Ninas alter Kollege war auf einen Schlag wie verwandelt. zeigte sich fröhlich und energiegeladen und benutzte Ausdrücke wie Opfer und Bro. Sorinda und Nina tauschten Blicke und traten still und leise den Rückzug an. Langsam schlenderten sie durch den schwülen Abend zurück nach Hause, während die Dunkelheit über sie hereinbrach. Um Diese Uhrzeit ist es, Nina hätte beinahe zu Hause gesagt, fing sich aber schnell, da oben im Norden immer noch hell. Sie kamen an zwei Katzen vorbei, die auf einer Mauer miteinander kämpften, während aus einem oberen Stockwerk jemand herunterbrüllte, sie sollten verdammt noch mal Ruhe geben. Aus dem nächsten Gebäude ertönte laut elektronische Tanzmusik. Auch hier verlangte jemand keifend Ruhe. Die beiden Freundinnen erschraken, als sich ihnen in hohem Tempo und mit quietschenden Reifen ein Cabrio mit dröhnenden Bässen näherte. Die Leute im Auto lachten schallend und fingen dann an, die jungen Frauen eines Junggesellinnenabschieds, der in der Gegenrichtung unterwegs war, mit Rufen und Pfiffen zu bedenken. Surrender seufzte. Und hast du Lust, wieder hierher zu ziehen? Nina schüttelte den Kopf. Ich muss nur meinen Wagen füllen, und das war's dann. Dafür habe ich gerade eine große Fuhre Bücher ersteigert. Ich glaube, mit Birmingham habe ich abgeschlossen. Syrinda nickte. Ich hätte nicht … Ich weiß auch nicht. Irgendwie hatte ich mir vorgestellt, dass das da oben ein saukaltes Niemandsland ist. Ich dachte, bei meinem Besuch könnten wir uns zusammen über Männer in Röcken lustig machen, herausfinden, was eigentlich Haggis ist und ein paar Lieder von den Proclaimers grölen. Die Proclaimers sind doch toll, rief Nina. Unglaublich, du bist schon eine richtige Einheimische, stöhnte Syrinda. das ist echt lächerlich. Die sind aber toll. Surinda war offensichtlich noch nicht fertig. Aber so ist das gar nicht, fuhr sie langsam fort, während ein Polizeihubschrauber den dunklen Nachthimmel mit Licht und Motorenlärm erfüllte. Das da oben ist etwas ganz Besonderes, ein Ort fürs Herz. Ich meine, der geht direkt unter die Haut.« Diese weiten Felder und die Sonne, die niemals untergeht. Die Art und Weise, wie die Menschen aufeinander Acht geben. Tja, das müssen wir ja auch, fand Nina. Schließlich ist die nächste Notaufnahme weit. Mir kommt es so vor, als könnte ich dort oben einfach freier atmen. Als wären all die albernen Alltagsprobleme und Sorgen plötzlich nicht mehr so wichtig. Da hetzt man nicht ständig von einem Ort zum anderen. Arbeit, Kneipe, Date, Fitnessstudio. Und deshalb hat man tatsächlich mal Zeit, über das Leben nachzudenken und darüber, was man wirklich will. Außerdem gibt es lauter sexy Kerle, fügte Nina hinzu. Das auch, räumte Sorinda lächelnd ein. Wenn man Sommersprossen mag, was bei mir der Fall ist. Dann komm doch mit mir dorthin zurück. Ich hab schließlich jede Menge Platz. Sorinda schüttelte heftig den Kopf, als sie das Tor zu dem kleinen Reihenhaus durchschritten. Jemand hatte auf dem Mäuerchen einen säuberlich verschlossenen Beutel mit Hundekot liegen lassen. Beide Frauen starrten ihn an und seufzten. Und wo wir gerade beim Thema Männer sind, hast du dich ja eigentlich mit deinem dunkelhäutigen Fremden verabredet? Fahrig zuckte Nina mit den Achseln. Ich habe ihm eine Nachricht hinterlassen und hoffe, ihn morgen Abend zu sehen. Sie zog ihr Handy hervor. Allerdings warte ich bislang vergeblich darauf, dass er mich auf moderne Art und Weise kontaktiert. Surrender grinste. Ha, du wieder! Was nicht auf Pergament geschrieben ist, verwirrt dich offensichtlich.« Nina streckte ihr die Zunge raus. »Egal, aber kommst du bitte mit zurück und ziehst bei mir ein?« »Kann ich nicht«, seufzte Surrender. »Dafür bin ich zu feige. Ich könnte nicht einfach meine Arbeit, die Hypothek und all das aufgeben.« Und was sollte ich da oben überhaupt machen? Du weißt doch selbst, dass es nicht reicht, beim Thema Büroarbeit genial zu sein. Du würdest schon was finden. Aber wenn nicht? Außerdem würde ich dann vermutlich in einem Job feststecken, den ich hasse, nur weil Geld reinkommen muss. Jetzt hasse ich meine Arbeit zwar auch, aber dafür bezahlt man mich wenigstens ordentlich. Was verdienst du denn so? Gequält verzog Nina das Gesicht. Tja, viel ist es nicht. Nein. sagte Sorinda, Du wirst nie in der Lage sein, dir ein Haus zu kaufen oder Urlaub zu machen oder dir ein neues Auto zuzulegen. Ich habe doch den Lieferwagen. Ja, klar, aber immerhin liebst du deine Arbeit und du bist gut in dem, was du tust. Ich könnte sowas nicht. Im Dunst der Abgase von der Straße her starrte Sorinda ihr winziges Stück Garten an. Eine Tasse Tee? Nina hatte sie um Hilfe gebeten und wieder einmal erhörten ihre guten Freunde ihren Ruf und eilten herbei. Griffin erschien am nächsten Morgen allerdings total verkatert und ziemlich verlegen. Nina und Sorinda entging nicht, dass er immer noch dasselbe T-Shirt trug wie am Vorabend. Es stellte sich heraus, dass er bei einer der jungen Frauen aus der Gruppe hatte landen können, was ihm einerseits peinlich war, ihn zugleich aber auch vor Stolz platzen ließ. Und Nina bedachte ihn zwar mit einem missbilligenden Blick, war andererseits aber ganz froh, dass er nun etwas fröhlicher wirkte. Das Auktionshaus war ein altes, dunkles Gebäude unterhalb der steinernen Bögen eines verlassenen Bahnhofs. Der zuständige Mitarbeiter nickte nur kurz mit einem Grunzen, als Nina ihm die entsprechenden Papiere vorlegte. Auf sie warteten Kisten voller Bücher von einer Haushaltsauflösung, Kartons über Kartons. Am liebsten hätte Nina sie sofort geöffnet, um sie an Ort und Stelle durchzusehen, aber dafür hatte sie einfach nicht genug Zeit, weil sie sich schnell an die Arbeit machen mussten. Auf Griffins Tipp hin war Nina immerhin die Liste sorgfältig durchgegangen, bevor sie ihr Gebot abgegeben hatte und wusste, dass diese Partie für ihre Bedürfnisse perfekt war. Wer Bücher aus einer Haushaltsauflösung kaufte, war oft auf der Suche nach wertvollen Erstausgaben. Sie hingegen wollte aktuelle Bücher, die sie weiterverkaufen konnte. und die erstandene Sammlung war genau richtig. Darin fanden sich jede Menge neuerer Romane und Sachbücher eines umsichtigen Lesers, der die Buchrücken nicht geknickt hatte. Da hatte Nina wirklich Glück gehabt. Es war wieder ein heißer, stickiger Tag, und der Asphalt auf der Straße schmolz beinahe. Nina fand es seltsam, heute zum ersten Mal seit langer Zeit ohne Jacke unterwegs zu sein. Das war, als würde ihr etwas fehlen. Sie konnte Mareks Anwesenheit spüren, bevor sie ihn sah, weil irgendwie ihr Nacken zu kribbeln begann. Während sich Sorinda und Griffin im Schatten der steinernen Bögen gegenseitig spielerisch aufzogen, drehte sich Nina ganz langsam um. Zunächst war nur eine dunkle Gestalt zu sehen, die die Straße entlang schlenderte. Dann war er immer deutlicher zu erkennen, und Nina sprang auf. »Marek?« rief sie. Er bedachte sie mit seinem gemächlichen, trägen Welpenlächeln und streckte die Hände aus. »Ich bin da.« »Aber woher wusstest du denn?« »Deine Freundin Surinda hat mir Bescheid gesagt, dass du heute Hilfe brauchst. Sie hat mich gefunden.« Seine Stimme wurde sanfter. »Und wenn Nina Hilfe braucht, bin ich da.« Nina schloss kurz die Augen. Die Erinnerung an ihre Küsse stieg in ihr auf. Beim Gedanken daran, wie weich sein Mund gewesen war, wie sehr sie sich danach gesehnt hatte, immer näher an seinen riesigen, bärenhaften Körper heranzurücken, errötete sie. Es ist so schön, dich zu sehen. Er beugte sich vor, um sie zu küssen. Irgendwie ging die Sache aber schief, und am Ende drückte er seine Lippen nur sanft auf ihr Ohr, was leider nicht ideal war. Dann tauchten aus den Schatten des Gebäudes auch schon Ninas Freunde auf. Sorinda klopfte Marek auf die Schulter und Griffin begrüßte ihn mit misstrauischem Blick. Hätte Nina besser aufgepasst, hätte sie gemerkt, dass Griffin immer noch ein gesteigertes Interesse an ihrem Liebesleben hatte, ganz unabhängig davon, wie viele junge Frauen er in irgendwelchen Kneipen aufreißen mochte. »Wie geht es, Jim?«, fragte Nina, doch Marek lächelte bloß und zuckte mit den Achseln. Dann begannen sie, die riesigen Umzugskartons in den Lieferwagen zu hieven, in denen Sorinda und Nina zuvor bereits die verbliebenen Bücher aus Sorindas Häuschen gepackt hatten. Nina war begeistert, als sie einen Blick in ein paar der Kartons warf. Ihr sprangen alte Kinderbücher mit vergoldetem Einband ins Auge, bei denen hauchdünne Seiten Bildtafeln schützten. Dazu kamen Hardcoverbände in perfektem Zustand. Für Nina sah es so aus, als hätte der Besitzer dieser Sammlung einfach wahllos Sachen hinzugefügt, unabhängig davon, ob er sie wirklich lesen würde oder nicht. So viel Geld zu haben, dass man derart viele Bücher kaufen konnte, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, Nina fragte sich, wie sich das wohl anfühlen musste. Hier und da entdeckte sie ein Buch, auf das sie sich am liebsten selbst sofort gestürzt hätte, aber sie beherrschte sich, bis die meiste Arbeit getan war. Mit all den Büchern hinten im Wagen die lange Strecke nach Schottland zurückzulegen, wäre eigentlich eher die Aufgabe eines richtigen Fernfahrers. Aber wenn sie erst einmal sicher dort oben angekommen war, würde sie genug Ware für Monate haben. Nach getaner Arbeit gingen alle zu einem kleinen Park hinüber und fanden dort nach einigen Schwierigkeiten endlich eine freie Stelle, wo sie erst einmal den Müll und die Zigarettenkippen anderer Leute wegräumen mussten. Dann ließen sie sich nieder und schleckten ihr Eis von dem Wagen, der am Eingang mit lauter Musik Kunden anlockte. Griffin hatte sich auf den Bauch gelegt, schrieb sich Nachrichten mit seiner neuen Bekanntschaft und lachte dabei ein wenig zu laut und hysterisch, wie Nina fand. Irgendwann sprang er auf, rollte dramatisch mit den Augen und verkündete, »Tut mir leid, die Pflicht ruft«, oder vielmehr »Judy«. Die anderen lächelten höflich. Dann fragte Sorinda Nina, »Hast du eigentlich noch deinen Schlüssel?« Als Nina nickte, sagte sie, »Okay, dann verziehe ich mich mal. Ich will nun wirklich nicht den Anstandswauwau spielen. Bis später, aber bitte nicht allzu spät.« Nina drückte ihr einen Kuss auf die Wange und sah ihr hinterher, als sie sich elegant durch die Menschenmenge im Park schlängelte, vorbei an den Müllhaufen, die ein schöner Tag unausweichlich mit sich brachte. Inzwischen stand die Sonne schon etwas tiefer am Himmel. Nina spürte, wie ihr Herz zu klopfen begann und schaute zu Marek hinüber. Er saß mit gesenktem Kopf da und blickte sie nicht an. Sein Nacken leuchtete rot. Stille legte sich über sie. »Äh«, sagte Nina schließlich, weil sie fand, dass jetzt wirklich jemand den Anfang machen musste, »wie… wie geht es dir so?« Marek schaute zu ihr auf, seine Augen schienen zu glühen. Nina, bat er, geh bitte ein Stück mit mir. Nina stand auf. Dass er offensichtlich genauso aufgeregt war wie sie, beruhigte sie leider gar nicht. Während die Schatten immer länger wurden, durchquerten sie den Park und gingen durch das Tor zum Kanal. Lange Boote waren gemächlich im Sonnenschein des frühen Abends unterwegs, während am Ufer Menschen vor Kneipen und Restaurants saßen und sich laut unterhielten. Einige führten Hunde spazieren oder waren so sehr damit beschäftigt, in ihre Handys zu brüllen, dass sie kaum auf ihre Umgebung achteten. All das gehörte zu dem ganz normalen Szenario eines Sommertages in der Stadt. Aber Nina konzentrierte sich vielmehr auf Mareks Hand, die locker an seiner Seite baumelte, und fragte sich, ob sie wohl danach greifen sollte. Es kam ihr so seltsam vor, dass sie beide am helllichten Tag zusammen unterwegs waren, wie ein ganz normales Paar bei einem Date. Sie wagte einen Blick in seine Richtung. Als auch er zu ihr herüberschielte, lächelte sie. Hier lang, sagte er leise, und sie folgte ihm überrascht, als er in eine Seitenstraße einbog. Plötzlich war Nina wirklich aufgeregt, doch das verflog schnell, weil Marek sie beschwichtigend anlächelte. Dann entfuhr ihr ein Keuchen, als sich vor ihr unvermittelt ein zauberhafter kleiner Platz mit einem Garten auftat, den Nina noch nie zuvor gesehen hatte. Tatsächlich konnte man ihn auch kaum finden, wenn man die Stelle nicht kannte. Es gab eine Umzäunung, eine kleine Laube und ein charmantes Schild mit der Aufschrift »Craighart Gemeinschaftsgarten«. Mehrere Kinder hatten mit unterschiedlicher Handschrift die Buchstaben aufgemalt und Blumen sowie Schmetterlinge hinzugefügt. Während in ein paar ordentlichen Beeten bereits reihenweise Kohl und Möhren wuchsen, hackten in einem anderen Teil ein paar Kinder mit ihrer Großmutter die Erde. Das Geplapper ihrer Stimmen ertönte lieblich in der Abendluft, ansonsten waren hier aber nicht viele Menschen unterwegs. Hummeln summten durch die Luft, hin und her, und vom Geißblatt, das jemand auf einem schmalen Streifen im seitlichen Beet gepflanzt hatte, wehte süßer Duft herüber. Ah, oh, schwärmte Nina, »ich wusste gar nicht, dass es hier so etwas gibt. Das ist ja toll, wirklich wunderschön.« »So wie du«, sagte Marek einfach nur, und zog sie in eine ruhige Ecke, ein wenig entfernt von der gärtnernden Familie. Nina sah ihm in die dunklen Augen. Jetzt war es doch noch ein bezaubernder Abend. Oh, Nina, sagte Marek und hielt ihre Hand. Seit ich in diesem Land bin, ich bin hierher gekommen, so weit weg, und alles ist so seltsam. Dann habe ich dich kennengelernt, und du bist so lieb und süß und schlau, meine Nina. Und ich finde es super, von dir Nachrichten zu kriegen und dir Sachen zu schicken. Nina rückte näher an ihn heran. Beinahe hätte ich … Also, ich wohne in einem Zimmer mit anderen Männern. Es ist wirklich schwer. Ich arbeite die ganze Nacht und kann am Tag nicht schlafen, weil es so laut ist. Ich bin traurig und … Ach, ich vermisse mein Zuhause so sehr. Und meinen kleinen Jungen. Das Leben hier ist hart und niemand ist freundlich und alles ist so teuer. Nina, deshalb hast du viel mehr gemacht, als du weißt. Du hast mich so glücklich gemacht. Er zog sie zu sich heran, doch Nina war erstarrt. Ihre Hand zuckte zurück, als hätte er sie gebissen. Du hast einen kleinen Jung? fragte sie und musste augenblicklich an den verdammten herablassenden Lennox denken, der diese Möglichkeit angedeutet hatte. Oh ja, seufzte Marek, der offenbar ihren Tonfall nicht richtig zu deuten wusste. Komm, ich zeige dir ein Foto. »Und er lebt bei seiner Mutter?«, fragte Nina. Sie klammerte sich immer noch an die Möglichkeit, dass Marek vielleicht getrennt, geschieden war, wie so viele andere Menschen. Er zog ein schäbiges, altes Portemonnaie hervor. »Hier«, sagte er und holte ein Foto heraus. Der kleine Junge war Marek wie aus dem Gesicht geschnitten, mit seinen riesigen, großen Welpenaugen, umgeben von langen, dunklen Wimpern. Neben ihm auf dem Bild saß eine schöne, schlanke, blonde Frau und lächelte schüchtern in die Kamera. »Wer ist das?« fragte Nina, der das Herz in der Brust raste. »Na, das ist mein Sohn Aras,« erklärte Marek offenbar den Tränen nahe. »Und das ist Bronia.« Nina nahm das Foto unter die Lupe. »Ist das deine Frau?« »Nein, nein.« »Meine Freundin. Sie ist Aras Mutter. Sie lebt bei meiner Mutter.« Jetzt senkte Marek rasch den Blick. »Ihr seid also immer noch zusammen?« Er wirkte verwirrt. »Was meinst du?« »Seid ihr ein Paar?« »Ja, aber ich arbeite hier für ein Jahr, so weit weg von zu Hause. Und ich bin so allein, Nina, so einsam.« Dann habe ich dich getroffen und plötzlich ist es so, als würde die Sonne rauskommen. Ich habe jemanden, mit dem ich reden, dem ich schreiben und an den ich denken kann. Aber du schreibst doch sicher auch gelegentlich nach Hause, oder? Ich rufe jeden Tag an, aber was soll ich denn sagen? Ich verdiene Geld, ich bin traurig. Meine Mutter und meine Freundin streiten viel, Aras macht Sachen und ich bin nicht dabei. Er sagt neue Wörter und ich bekomme es nicht mit. Ich rufe an und alle sind da, aber traurig und wütend auf Marek. Und ich bin in diesem Zimmer mit lauter anderen Männern und ich kriege zu hören, Och, Marek, du bist die ganze Nacht unterwegs und gehst bestimmt immer in die Kneipe und hast Spaß. Und wir sitzen hier fest und brauchen mehr Geld. Seine Stimme wurde leiser. Das ist wirklich schwierig, Nina. Nina schluckte. Ihre Gefühle hatten sich um 180 Grad gedreht, von Wut und Fassungslosigkeit zu großem Mitleid. »Aber wusstest du denn nicht? Hast du nicht vielleicht daran gedacht, dass ich mir einen Mann ohne Freundin und Kind wünsche? Du hast eine Familie, Marek. Da kann ich mich doch nicht dazwischen drängen.« Marek zuckte mit den Achseln. »Ich weiß nicht. Vielleicht ist es hier anders.« Die Dinge sind hier anders. In seiner brechenden Stimme schwang auch Hoffnung mit. Den Tränen nahe schüttelte Nina den Kopf. Nein, so anders nicht. Ich würde doch nicht. So eine Art von Frau bin ich nicht. Aber so habe ich dich auch gar nicht gesehen, fiel Marek ihr ins Wort. Du warst für mich immer etwas Besonderes, Nina. Ganz speziell. Nicht wie andere Frauen. Er hielt immer noch die offene Geldbörse in der Hand und inzwischen leuchteten seine Wangen rot. Unter dem üppig grünen Baum berührte Nina ihn am Arm. Ach, Marek. Er sah sie lange an, dann schwand die Hoffnung langsam aus seinem Blick. Es tut mir so leid, sagte er. Es tut mir leid, ich hätte nicht denken sollen. Ach nicht, unterbrach Nina ihn, während sie gegen die Tränen ankämpfte. »Doch, das hättest du durchaus denken können. Auf jeden Fall.« Marek sah sie an. »Und als du mich im Zug geküsst hast, war ich so glücklich.« Nina schüttelte den Kopf. »Ich glaube, du musst wieder nach Hause, Marek. Und dort glücklich werden. Zu Hause.« »Wenn ich mehr Geld verdient habe,« Wenn ich mich um meine Familie kümmern und eine gute Arbeit finden kann. Wenn ich meine Qualifikation habe. Ich werde tun, was ich tun muss. Das heißt, ein guter Mann zu sein. Vorsichtig schlang Nina die Arme um ihn und drückte ihn ganz fest. »Ich denke, du bist ein sehr guter Mann«, erklärte sie. »Und ich glaube, du wirst das schon schaffen.« »Ich bin kein guter Mann«, wandte Marek jetzt traurig ein. »Aber denk doch an Aras«, sagte Nina. »Denk daran, wie sehr er dich braucht und dich sehen will.« Marek nickte. »Ich weiß. Bald darf ich auch Züge in Lettland fahren, und dann kann ich wieder nach Hause.« Sie hatten sich erneut in Bewegung gesetzt, gingen vorbei an der alten Frau mit ihren Enkeln und wanderten ziellos hinaus auf die klebrigen, lauten Straßen. Es wird mir fehlen, erklärte Marek nun. Nicht das hier, nicht Birmingham, die Männer und dieses Zimmer. Nein, das alles nicht. Aber Schottland schon, da riecht es nämlich wie zu Hause. Regen liegt in der Luft und der Wind bewegt das Gras und am Himmel stehen Sterne. Das werde ich vermissen. Und dich auch. Seine Miene zeugte von solcher Schwermut, dass sich Nina am liebsten bei ihm untergehakt hätte. Aber sie näherten sich bereits ihrem Wagen voller Bücher. »Ich muss los«, sagte Nina. Marek nickte. Er machte ein bekümmertes Gesicht und sein ganzer Körper wirkte schwer und traurig. »Soll ich denn weiter Bücher für dich mitbringen?« »Nein«, antwortete Nina. »Ab jetzt muss ich wirklich. Ihr habt mir da sehr geholfen.« aber du könntest Schwierigkeiten bekommen. Ich habe völlig verdrängt, wie viel du für mich riskiert hast. Das war egoistisch und falsch von mir. Und ich hätte dich auch viel früher fragen sollen, ob du eine Familie hast. Man hat mich ja gewarnt, aber ich wollte es nicht hören. Das war mein Fehler. Marek zuckte mit den Achseln. Du hast nichts falsch gemacht. Es war mir eine Ehre. Als Nina überströmt zur Tür hereinkam, lag Sorinda auf der Couch. »Ich hab's dir ja gesagt. Ich weiß, schon klar, aber ich, ich hatte das Ganze in meiner Fantasie immer mehr aufgebauscht. Weil du eben zu viel liest. In meiner Vorstellung war er eine Art verlorener, romantischer Held. Wie soll der denn verloren gehen? Er fährt doch Zug.« »Du weißt schon, was ich meine. Ich ich habe es mir einfach gewünscht. Nur dieses eine Mal, dass etwas passiert, dass es schön ist.« Surinder setzte sich auf. »Das tut mir wirklich leid. Ich weiß, wie sehr du ihn mochtest. Und ich hatte ihn ja auch gern. Ich mochte das, wofür ich ihn gehalten habe. Und er mochte dich auch, ganz eindeutig.« Es muss schon einen gewichtigen Grund geben, wenn man für jemanden riesige Güterzüge in Gefahr bringt. Ich glaube, er hätte sich an jede gehängt, die nett zu ihm ist. Das glaube ich nicht. Du weißt doch selbst, wie gut er aussieht. Er könnte einfach in die nächste Kneipe marschieren und mit einer Traube von Frauen wieder herauskommen. Ich glaube vielmehr, er ist auch eine romantische Seele. Ihr seid eben zwei Träumer. Nina seufzte. Naja... Jetzt ist es jedenfalls zu spät. Er hat ein Kind und eine Freundin und alles, was dazugehört. Sorinda drückte sie ganz fest. Tut mir leid, wirklich. Es wäre schön gewesen, wenn es geklappt hätte. Ich weiß, murmelte Nina. Ich weiß. Aber sie ist doch mal so. Jemand anders steht auf dich. Das sind damit schon zwei: Griffin und Marek. Du scheinst wirklich positive Schwingungen auszusenden. Griffin stand nur deshalb auf mich, weil sonst niemand anders in Reichweite war. Und ich glaube, Marek dachte, ich bin leicht zu haben und würde für ihn die Beine breit machen. Nein, dachte er nicht, obwohl du es natürlich getan hättest. Oh, ja, super, halt doch den Mund. Surinda warf einen Blick auf die Uhr. Willst du wirklich heute Abend schon aufbrechen? Du bist jetzt schließlich deine eigene Chefin. Ich muss los. Um diese Zeit ist nicht so viel Verkehr. Und ich habe eine Milliarde Meilen vor mir. Außerdem muss ich schnell zurück zur Arbeit und Geld verdienen, damit ich mir Benzin und gelegentlich eine Flasche Pinot Grigio leisten kann. Also… Sorinda sah sie eindringlich an. Nein, es bringt doch nichts, hier zu bleiben und eine Selbstmitleidsparty zu schmeißen. Ich kaufe uns auch was zu knabbern. Nina schüttelte den Kopf. Nein, sagte sie wieder. Ich möchte über all das nicht nachdenken. Ich will lieber nach Hause fahren, dabei das Radio lautstellen und im ganzen Leben nie wieder einen Zug sehen. Nina gab sorinda einen Kuss, drückte sie lange und bat sie, sie bald wieder hoch im Norden zu besuchen. Surinda erwiderte ihre Umarmung und versprach, dass sie kommen würde, wenn es in Birmingham nicht mehr so warm war, denn frieren könnte sie schließlich überall. Außerdem mahnte sie Nina, sich nicht mehr so albern aufzuführen, wenn irgend möglich. »Halt lieber nach was Richtigem, Ausschau«, flüsterte sie. »Nach was Echtem.« Als Nina an diesem lauten Samstagabend am Bahnhof vorbeifuhr, blickte sie zu den langen Zügen auf den Abstellgleisen hinüber und begann ganz gegen ihren Willen zu weinen. »Sollte sie etwa niemals Glück haben?« Alle lernten jemanden kennen, nur sie landete ausgerechnet beim Freund einer anderen. Oder vielmehr, bei ihrer Vorstellung von jemandem statt wirklich bei dem Menschen selbst. Sorinda hatte ihr geraten, nach etwas echtem Ausschau zu halten. Aber wie sollte Nina das denn machen, wenn sie gar nicht so richtig wusste, was das eigentlich war? Kapitel 24 Im Auktionshaus unter den steinigen Bögen in Birmingham hatte neben den Kisten mit Büchern eine Rolle braunes Packpapier gelegen. Nina hatte den Angestellten danach gefragt und er hatte gesagt, dass es nicht dem Auktionshaus gehöre. Also hatte Nina die Rolle mit eingepackt und wurde nach und nach Expertin darin, ihre Bücher damit einzupacken. Verschnürt mit dem günstigen Bauernzwirn, den es hier überall zu kaufen gab, konnten die Kunden ihre Buchpakete auf diese Weise gut geschützt mit nach Hause nehmen oder verschenken. Gerade kam Leslie Murray, die Verkäuferin aus dem Lebensmittelgeschäft, in den Bücherwagen. Am Anfang hatte sie Ninas Laden ziemlich argwöhnisch beäugt und ihre Empfehlungen abgelehnt. Allgemein hatte sie ihre Zweifel am ganzen Projekt zum Ausdruck gebracht. Inzwischen war zwar offensichtlich, dass die fahrende Buchhandlung ihren Unkenrufen zum Trotz super lief, dennoch schaute sie immer noch gern vorbei, um Bücherstapel durchzusehen und dabei missbilligende Laute von sich zu geben. Nina war jedoch fest entschlossen, etwas zu finden, was Leslie mögen würde. Gescheitert war sie bisher mit historischen Romanen, Liebesromanen, Komödien und auch mit einem dieser Schriftsteller, die gern über Kindesentführungen schrieben. Wahre Kriminalfälle hatten ein Aufflackern von Interesse hervorgerufen, aber bei Leslie führte nichts zu dem Ausruf. Ja, das ist das Buch, nach dem ich immer gesucht habe, das Buch, das mein Leben verändern wird. Generell schien nur wenig sie glücklich zu machen. Und? Freuen Sie sich schon? fragte Leslie. Worauf soll ich mich freuen? fragte Nina. Leslie sah sie ungläubig an. »Na, auf heute Abend natürlich.« »Ich weiß immer noch nicht, was Sie meinen,« gab Nina zurück. »Wie lange wohnen Sie jetzt schon hier im Ort?« »Seit etwa zehn Minuten.« »Na ja, es ist Mitsommer, sie sasse nach. Mitsommernacht, das große Fest.« Alle reden ständig von dieser Veranstaltung. »Sie Abtrünnige, am längsten Tag des Jahres wird gefeiert, das weiß doch jeder.« Falls die Sache nicht wegen Regen ins Wasser fällt, gibt es einen Tanzabend und eine Party, eben eine große Feier. Und im Falle von Regen findet das alles auch statt, aber bei Lennox auf dem Hof. Na, dann komme ich wohl besser, sagte Nina. Da wohne ich nämlich. Ei, schon klar, schniefte Leslie. Das weiß jeder hier. Wie geht es ihm denn, dem armen Mann? Dem armen Mann? schnaubte Nina. Der … Naja, wenn Sie schon fragen, er ist unhöflich und unausstehlich. »Ei«, murmelte Leslie. Aber er hat ja auch Schlimmes durchgemacht mit dieser Kate. »Wie war die so?« »Eingebildet«, antwortete Leslie. »Schickimicki, gar nicht wie sie.« »Na, vielen Dank«, sagte Nina. »Für die war hier nichts gut genug. Sie hat sich ständig über den Pub und die alten Männer beschwert, die immer davor herumlungern.« Was das anging, hatte sie gar nicht so unrecht gehabt, dachte Nina. Der Ort hat ihr generell nicht gepasst, weil es hier nichts zu tun gibt. Aber es gibt auch jede Menge zu tun, widersprach Nina. Und das stimmte. Man konnte kaum unbeherrlich die Straße entlang gehen, ohne zu der einen oder anderen Aktivität überredet zu werden. Da gab es Feiern und Chöre und Schulveranstaltungen und Schinti-Spiele. Für so einen kleinen Ort war hier wirklich viel los. Mit der Zeit hatte Nina begriffen, dass es mit der Entfernung zu den Verlockungen großer Städte zu tun hatte. Und da das Wetter hier oft schlecht war, musste man einander an langen Winterabenden und in schwierigen Zeiten eben Beistand leisten. Statt einer endlosen Straße voller Reihenhäuser, in denen die Leute bloß zufällig nebeneinander lebten, gab es hier eine richtige Gemeinschaft. Nina war vorher nie klar gewesen, was für ein großer Unterschied da bestand. I »Na ja«, sagte Leslie, »sie würden auf der Party wohl sowieso keinen Spaß haben. Und hier scheint es für mich auch nichts Passendes zu geben.« In diesem Moment packte Nina gerade ein Buch aus, das sie gut kannte. Sie richtete sich auf und blickte Leslie an. Die Verkäuferin hatte unglaublich lange Arbeitszeiten, wohnte anscheinend allein über ihrem Laden und schien immer irgendwie wütend darauf zu sein, wie sich ihr Leben entwickelt hatte. Das warf bei Nina gewisse Fragen auf. Versuchen Sie es mal damit, sagte sie sanft und reichte Leslie ein Exemplar von Das zersprungene Glasherz. Misstrauisch beäugte die Kundin das Cover. Nein, wohl eher nicht. Lesen Sie einfach mal rein und sagen Sie mir dann, was Sie davon halten. Ninas Stimme wurde leiser, damit niemand ihren nächsten Kommentar mitbekam. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, dann kriegen Sie Ihr Geld zurück. Nina empfand es mittlerweile als eine Frage der Berufsehre, für Leslie das Richtige zu finden. Die Verkäuferin wirkte einfach wie eine Frau, die dringend das passende Buch brauchte. Und Nina war fest davon überzeugt, dass es da draußen für jeden eins gab. Wenn das doch nur bei allen Dingen im Leben so wäre. Ich hasse den längsten Tag, erklärte Ainsley, die sich gierig auf die Kisten mit neuen Büchern gestürzt hatte und sie nun ehrfürchtig auspackte. Jedes neue Hardcover, jede wertvolle, frühe Ausgabe und jeder makellose Buchrücken führten zu einem neuen Ausruf. Es war eine tolle Sammlung und Nina hatte Ainsley versprochen, dass sie sich die Bücher ausleihen könne, solange sie sie mit Vorsicht behandle. »Wieso? Was passiert denn da?« Ainsley seufzte. Oh, alle ziehen so alberne Klamotten an und rennen singend und tanzend durch die Gegend und benehmen sich den ganzen Abend idiotisch.« sagte sie. Total blöd. Wirklich? Das klingt doch eigentlich ganz nett. Ist es aber nicht. Ich verstehe einfach nicht, warum die Leute nicht zu Hause bleiben und dort etwas trinken können, statt aus diesen albernen Hörnern. Und dann der ganze Radau. Hörner? Ja, da gibt es riesige Hörner. Und Musik mit Trommeln und so. Und dann wird ein riesiges Feuer entzündet. Das ist richtig bescheuert. Wir rechnen natürlich mit ihnen. Mischte sich nun Mr. McFarlane ein, der daneben stand und sich beinahe die Lippen leckte, während er die von Ainsley ausgepackten Bücher betrachtete. Er hoffte auf neue, seltene amerikanische Gangsterromane aus den 1920ern, die er noch nicht gelesen hatte. Es kommen schließlich alle! Na super, ein toller Grund, um irgendwas zu machen! Ainsley rollte mit den Augen. Nina bemerkte aus den Augenwinkeln, dass sich Ben in den Wagen geschlichen hatte. Sie bewahrte ihre Ausgabe von »Über den Dächern neben der Kasse« auf, wo er sich das Buch selbst nehmen durfte. Jetzt griff er danach, setzte sich artig hin und las angestrengt die Zusammenfassung auf der Rückseite. Dabei ließ er den Finger über die Zeilen wandern und bewegte lautlos die Lippen. Nina beschloss, ihn noch nicht anzusprechen. »Was zieht man denn dafür an?« fragte sie. »Oh, Sie wissen schon, die Männer tragen natürlich Kilt, aber die Frauen takeln sich wirklich auf,« antwortete Mr. McFarlane. Nina war inzwischen lange genug in Schottland, um zu wissen, dass es sich dabei um ein Kompliment handelte. Seit sie im Bücherwagen arbeitete, hatte sich ihr vorher eher schlichter Kleidungsstil geändert. »Das wird phänomenal,« versicherte Mr. McFarlane, Und hielt dann zu Ninas Verblüffung triumphierend ein Buch hoch, auf dessen Vorderseite ein Flappermädchen von einem Außerirdischen mit Laserpistole in Schach gehalten wurde. Ja, das nehme ich wohl. Wow, die habe ich ja noch nicht einmal mit Preisen versehen, sagte Nina. Sie sind aber schnell. Er reichte ihr trotzdem Geld und sagte, also, ich freue mich darauf, Sie heute Abend bei der Party zu sehen. Darf ich da auch hin? quengelte jetzt Ben, während Ainsley ihn davonzerrte. Nein, versetzte sie. Bei der Arbeit lief es gut, aber es war schwierig für Nina abends in die leere Scheune zurückzukehren, wo jetzt keine Sorinda mehr auf sie wartete, um sie aufzumuntern. Sie konnte sich auch nicht mehr auf Mitternachtsspaziergänge freuen, auf Gedichte oder Witze oder kleine Zeichnungen, die im Baum auf sie warten würden, und das war wirklich schwer. Tagsüber hatte Nina mit so vielen Menschen zu tun, aber in den endlosen, hellen Nächten, in denen sie sich angesichts des Tageslichts draußen dazu zwingen musste, spätestens um halb elf ins Bett zu gehen, zogen sich die Stunden ewig hin. Von Marek hatte Nina nichts gehört. Sie war aber auch nicht am Bahnübergang gewesen, um nachzuschauen, ob er dort etwas hinterlassen hatte. Sie wollte es einfach nicht wissen. Marek und sie waren zu weit gegangen, und kurz davor gewesen, einen schrecklichen Fehler zu begehen. Sie vermutete mal, dass Marek sich dessen auch bewusst war. Oder vielleicht auch nicht, dachte sie an diesem Abend mit besonders selbstmitleidigem Schniefen, als sie bereits eine halbe Packung Eis vertilgt hatte. Vielleicht hatte er sie bloß für leicht zu haben gehalten und war nach ihrer Zurückweisung einfach zum nächsten englischen Mädchen übergegangen. Möglicherweise dachte er überhaupt nicht mehr an sie. Nina seufzte. Dass Griffin und Sorinda ihr Leben hier oben im Norden für total super und problemlos hielten, machte die Dinge nur noch schlimmer. Es kam Nina vor, als gäbe es für sie keinen Weg zurück. Selbst wenn sie wieder nach Birmingham hätte ziehen wollen, was sie ja gar nicht vorhatte, aber sie war so verdammt einsam hier. Seufzend ging sie ins nervig langsame Internet und rief ihre Facebook-Page auf. Surinder hatte sie dazu gedrängt, eine Seite für den Bücherwagen einzurichten. Am Anfang hatte Nina das für eine blöde Idee gehalten, es hatte sich allerdings als recht nützlich herausgestellt. So wussten ihre Kunden zum Beispiel immer, wo sie an welchem Tag stand. Außerdem hatte sie über Facebook eine Nachricht von jemandem bekommen, der sich Bücherei Orkney nannte, obwohl das wohl nicht sein richtiger Name war. Er oder sie schlug vor, dass Nina doch die Orkney Islands in Erwägung ziehen sollte, falls sie je ihren Standort ändern oder ihr Geschäft erweitern wollte. Die Menschen dort auf dem Land würden sich über einen fahrenden Bücherwagen zusätzlich zur unabhängigen Buchhandlung in Kirkwall freuen. Nina musste lächeln bei dieser Nachricht. Hier fühlte sie sich ja schon weit ab vom Schuss, aber Orkney war dann wirklich das Ende der Welt. Falls ihr die Highlands irgendwann zu dramatisch und hektisch werden sollten, dachte sie und speicherte die Nachricht für alle Fälle. Jetzt klopfte jemand an die Tür der Scheune. Verwirrt fuhr Nina herum, da sie nicht oft Besuch bekam. Nur gelegentlich kamen Kinder aus der Gegend völlig verzweifelt zu ihr, weil sie unbedingt den nächsten Teil von Harry Potter, Dolly, Nania brauchten. Da Nina dieses Gefühl nur zu gut kannte, half sie ihnen immer gern weiter. Erwartungsvoll machte sie auf, und zu ihrer Überraschung stand Leslie aus dem Lebensmittelgeschäft vor ihr. »Hallo«, stammelte Nina. »Äh, hi. Womit kann ich Ihnen helfen? Eigentlich hat der Bücherwagen ja jetzt zu, aber falls Sie etwas brauchen…« »Nein«, unterbrach Leslie sie. »Ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen…« »Ich habe das Buch zu Ende gelesen, das Sie mir empfohlen haben.« Tränen liefen ihr über das Gesicht. Nina warf einen Blick auf die Uhr. Wow, sie waren aber flott. Das zersplitterte Glasherz war der mutige Aufschrei einer verlassenen Frau, ein Schrei aus dem Abgrund. Die Verfasserin hatte das Buch in nur vier Tagen am Rand einer Schlucht geschrieben, in die sie Stück für Stück all ihre irdischen Güter geworfen und dabei über deren Bedeutung meditiert hatte. Ihr freimütiger, geistreicher Text hatte die Welt im Sturm erobert. Dass sich die Autorin später Hals über Kopf in ihre Pressebetreuerin verliebt und sie geheiratet hatte, hatte zur Popularität des Buches noch beigetragen, aber seinen weltweiten Ruhm verdiente es wirklich. Es war, sie hat es genau erfasst, wie sich das anfühlt. Nina schaute die Frau an, die so zugeknüpft gewirkt hatte, und zu der sie bislang keinen Zugang gefunden hatte. Nicht zum ersten Mal verblüffte es sie, welch intensive Gefühle manchmal unter einer völlig glatten Oberfläche brodelten. Wenn man sich Leslie so ansah, würde man denken, dass sie einfach nur eine Verkäuferin mittleren Alters war, die im Leben still und leise ihrer Arbeit nachging. Und nun identifizierte sie sich voll und ganz mit einer Amerikanerin, die verzweifelt ihr Blut einen Berghang hatte hinunterlaufen lassen. die zusammen mit einem Wolfsrudel den Mond angeheult und am Ende ihre sexuelle Orientierung geändert hatte. Da konnte man mal sehen. Jeder einzelne Mensch trug ein Universum in sich, das ebenso groß war wie das äußere Universum. Und Nina wusste, dass, abgesehen von Musik, Bücher der kürzeste Weg waren, um Schranken zu überwinden, um das äußere Universum mit dem Inneren zu verbinden. Das geschriebene Wort diente als Brücke zwischen den beiden Welten. Nina lächelte warm. »Das ist ja toll. Ich freue mich so. Möchten Sie vielleicht reinkommen und eine Tasse Tee mit mir trinken?« Leslie schüttelte den Kopf. »Nein, ich muss los. Aber nach dem, was wir da vorhin über das Sommerfest gesagt haben...« »Was meinen Sie?« »Na ja, dass Sie kein Interesse an der Feier haben...« Ich glaube, ich hatte Unrecht. Sie müssen da wirklich hin, denke ich. Nina schüttelte den Kopf. Nein, ich muss endlich mal früh ins Bett, aber ich habe Schwierigkeiten beim Einschlafen, wenn es draußen so hell ist. Leslie bedachte sie mit einem strengen Blick. Jetzt seien Sie mal nicht albern. Das ist nur einmal im Jahr und Sie sind eine junge, alleinstehende Frau. Alle jungen, alleinstehenden Leute müssen dahin. So lautet die Regel. »Ach, tatsächlich«, knurrte Nina. Sie war immer noch emotional angeschlagen. Auszugehen und sich das Volk zu mischen, all dem fühlte sie sich seit der Sache mit Marek einfach noch nicht gewachsen. »Ich glaube nicht, dass ich dazu bereit bin.« Leslie runzelte die Stirn. »Wissen Sie«, sagte sie, »ich habe meine ganze Jugend an einen Kerl vergeudet.« Wir waren seit der Schulzeit zusammen und seit dem 21. Lebensjahr verheiratet, bis ich 50 war. Ich habe nie an irgendeinen anderen gedacht. Klar, Bob war ein Schwein, aber ich war einfach davon ausgegangen, dass Männer ebenso sind. Über all das habe ich mir nie groß Gedanken gemacht, weil ich dachte, dass es so laufen muss. Und wissen Sie was? Er ist trotzdem gegangen. Für mich war es da längst zu spät. Es ist doch nicht zu spät für Sie, widersprach Nina. Leslie rollte mit den Augen. Ich habe Falten vom Scheitel bis zu meinen haarigen alten Zehen und arbeite quasi rund um die Uhr, erklärte sie. Eigentlich fand ich das von ihm am grausamsten. Er hat mich erst verlassen, als ich längst keine Chance auf eine neue Liebe mehr hatte, als die Luft raus war. Die Frau, die dieses Buch geschrieben hat, und ich, wir wissen beide, dass wir besser sind und über all dem stehen. aber selbst ich glaube nicht mehr daran, dass ich jetzt noch in einem albernen Fummel zur Mitsommernachtskönigin gekrönt werde. Sie hingegen…« Hinter ihrem Rücken zauberte sie nun einen Kleiderbeutel mit Plastikhülle hervor. »Hier«, sagte sie, »das sollte Ihnen passen. Ich war früher auch so ein dürres Ding.« »Ich bin doch nicht dürr«, protestierte Nina. »Lennox hat gesagt, dass er sie draußen auf der Weide zurücklassen würde, wenn sie ein Lamm wären«, erklärte Leslie. »Er hat was gesagt?« rief Nina. Sie war außer sich. Doch Leslie hielt ihr weiterhin den Kleiderbeutel hin und hörte gar nicht zu. Nina betrachtete das verknitterte Plastik. »Ich glaube wirklich, ich kann das nicht«, Leslie runzelte die Stirn. »Also«, sagte sie. Sie sind hier zu uns in den Ort gekommen, was besser gelaufen ist als erwartet, das muss ich schon zugeben. Aber Sie sind doch nicht bloß hier, damit wir Ihnen Geld für Ihre Bücher geben. In den Highlands halten alle zusammen, so macht man das eben. Und darum können Sie nicht einfach nur nehmen, sondern müssen auch etwas zurückgeben. Viele Leute haben unglaublich viel Arbeit investiert, damit die Feier heute Abend ein Erfolg wird. Deshalb sind Sie es Ihnen schuldig, dort aufzutauchen und Sie zu unterstützen. So hatte ich das noch gar nicht gesehen, gab Nina zu. Wieder fuchtelte Leslie mit dem Beutel vor ihr herum. Jetzt nehmen Sie schon. Das wird ein ganz toller Abend. Sie sollten jede Sekunde genießen. Und zeigen Sie allen, dass Sie dazugehören. Ich kann nicht fassen, dass man mich dazu erpresst, zu einer Feier zu kommen, knurrte Nina. Trotzdem stieg in ihr auch ein kleines bisschen Aufregung auf. Nachdem Leslie gegangen war, öffnete Nina vorsichtig den Beutel und stieß ein Keuchen aus. Das Kleid war weiß, sah aber nicht wie ein Brautkleid aus. Es war aus schlichtem Chiffon, hochgeschlossen, in der Taille eng anliegend und mit einem weiten, knielangen Rock. Dazu gehörte eine schmale Schärpe in hellgrünem Schottenkaro, die man an Schulter und Hüfte befestigen konnte. Zu denken gab Nina aber vor allem das Korsett aus dunkelgrünem Samt, das vorne geschnürt und offensichtlich über dem oberen Teil des Kleides getragen werden sollte. Ehrlich gesagt war die Kombination wunderschön. Nina wusste nicht so recht, warum sie ihr so bekannt vorkam, bis ihr wieder die Illustration eines alten Schneeweißchen- und Rosenrotkinderbuches einfielen. Mit einem Lächeln breitete sie die Kleidungsstücke auf dem Bett aus. Jetzt wünschte sie sich mehr, denn je Sorinda wäre hier. Ihre Freundin hätte das alles unsagbar komisch gefunden. Nina warf einen Blick auf die Uhr. Es war sieben und die Party ging um acht los. Nina biss sich auf die Lippe. Ihr war klar, dass jetzt, wo Leslie ihr das Kleid gebracht hatte, sowohl sie selbst als auch ihr Geschäft in große Schwierigkeiten geraten würden, wenn sie da nicht hinging. Wenn es denn sein musste … Dann machte sie sich besser allmählich fertig. Nina duschte und wusch sich die Haare, die sie dann offen ließ, statt sie wie sonst zusammenzubinden. Es würde wohl ziemlich zerzaust und voluminös aussehen, aber daran konnte sie nicht viel ändern. Als sie in das weiße Kleid schlüpfte, stellte sich heraus, dass Leslie wegen der Größe recht gehabt hatte. Es schmiegte sich an Ninas Hüften, als wäre es ihr auf den Leib geschneidert worden, und fühlte sich leichter und dehnbarer an als erwartet. Das war offensichtlich ein Kleid zum Tanzen. Dann wand sich Nina in das Korsett, welches Taille und Brustkorb bedeckte, nicht aber ihre Brüste, die quasi über den Rand quollen. Verblüfft sah sich Nina im Spiegel an. Normalerweise bevorzugte sie formlose, gemütliche Klamotten, doch auch dieses Kleid, zu dem sie ihre Ballerinas tragen würde, war bequem. Gleichzeitig war es im Vergleich zu ihrem Alltagslook aber unglaublich provokant. Sie lief die Treppe hinunter und versuchte sich unten im Wohnzimmer an einer kleinen Drehung. Dann nahm sie aus den Augenwinkeln plötzlich einen Schatten im Türrahmen wahr. Entsetzt fuhr sie herum und bemerkte zu spät, dass es Lennox war. Für den Bruchteil einer Sekunde starrte er sie ganz unverhohlen an. Dann riss er sich wieder zusammen. »Tut mir leid, tut mir leid«, rief er hastig, hob die Hände und trat ein paar Schritte zurück. »Aber die Tür stand offen.« Als Lassie gegangen war, hatte Nina sie offengelassen, um etwas von der frischen Sommerbrise ins Wohnzimmer zu lassen. »Haben Sie mich aber erschreckt!« »Tut mir leid, tut mir leid, ich bin wirklich nicht diese Art von Vermieter. Himmel, ist es schon so spät?« Nina lächelte. »Keine Sorge, es ist mir nur etwas peinlich, dass Sie mich hier beim Aufblustern erwischt haben.« Lennox schaute sie wieder an, aber nervös, als sollte er das besser gar nicht. Sie gehen also zu der Feier? Nein, schnaubte Nina, sowas trage ich gern zu Hause zur Entspannung. Der Bauer musste lachen, anscheinend gegen seinen Willen. Ehrlich gesagt, befand er, steht Ihnen das wirklich gut? Jetzt reden Sie mal keinen Unsinn. Tu ich nicht. Sie sehen toll aus und haben endlich mal Ihre Strickjacke abgelegt. Ich trage doch gar keine Strickjacken. Ihre metaphorische Strickjacke. Ihre Bibliothekarinnenstrickjacke. Mir kommt es manchmal vor … »Sophie sprach Lennox für gewöhnlich nicht, weshalb er auch jetzt ins Trudeln zu geraten schien. Mir kommt es vor, als würden sie sich in etwas höhlen, was sie kleiner und unbedeutender aussehen lässt. Äh, als sie wirklich sind.« Aus zusammengekniffenen Augen starrte Nina ihn an. »Als wollten sie gern unbemerkt bleiben.« falls Sie mich auf einer Weide zurücklassen wollen.« Lennox guckte verwirrt. »Wie bitte?« Ach, »Vergessen Sie's.« Er wandte sich zum Gehen. Als er sich bereits ein gutes Stück entfernt hatte, blieb er auf Höhe des Bücherwagens noch einmal stehen und drehte sich um. »Sie können da aber nicht mit dieser Todesfalle hinfahren. Soll ich Sie mitnehmen?« »Sie gehen auch hin?« fragte Nina überrascht. Das muss ich wohl, wenn ich möchte, dass die Leute aus dem Ort weiter meine Wolle kaufen, brummte Lennox. Deshalb habe ich verdammt noch mal keine Wahl, oder? Nina lächelte. Na gut, und vielleicht wagen Sie sich dieses Mal ja etwas früher auf die Tanzfläche. Verwirrt runzelte er die Stirn. Offenbar hatte er den Scheunentanz längst vergessen. Das glaube ich nicht, sagte er und ging zum Bauernhaus hinüber. Wir sehen uns in 20 Minuten. Nina versuchte erfolglos, ihre Haare zu bändigen und verdrehte am Ende einfach zwei Strähnen seitlich von vorne nach hinten, wie bei einer Art Gretchenzopf. Das mit der Schärpe gab sie irgendwann komplett auf, weil sie keine Ahnung hatte, was sie damit anfangen sollte. Als Lennox 20 Minuten später wieder vor ihr stand, stellte sie fest, dass auch sein Kilt in sanftem Graugrün gehalten war, wie die Schärpe. Sie haben also zwei Kilts? fragte Nina überrascht. Sie haben doch sicher auch zwei Jeans, oder? grummelte Lennox. Er hatte sich die Haare gewaschen, die sich jetzt ohne die übliche Schiebermütze sanft lockten. Als sie ihn so ohne seine Wachsjacke vor sich sah, bemerkte Nina ein weiteres Mal, wie breit seine Schultern waren, wie schlank und zugleich muskulös sein Körper. Er war nicht aufgepumpt. Bauern brauchten wirklich keinen zusätzlichen Sport, daher konnte Nina ihn sich kaum im Fitnessstudio vorstellen. Aber er war auch nicht dürr, einfach nur wohlproportioniert. Das Graugrün des Schottenkaros ließ seine Augen nur noch blauer erstrahlen. Ja, aber. Nina unterbrach sich. Diese Debatte würde ja doch zu nichts führen. Wo ist denn Ihre Schärpe? Äh, ich wusste einfach nicht, was ich damit machen soll. »Also haben Sie es gar nicht erst versucht? Bringen Sie die mal her!« Lennox stand neben dem Land Rover und befestigte vorsichtig mit ernster Miene Ninas Schärpe an ihrer Hüfte und Schulter. Als er das Stück Stoff glatt strich, standen sie mit einem Mal unangenehm nah beieinander und Nina merkte, dass sie den Atem anhielt. Innerlich rügte sie sich selbst und wollte sich schnell auf den Beifahrersitz schieben, Doch sie wich gleich wieder zurück, weil der bereits von Parsley belegt war. Tanzt Parsley etwa gern? Lennox zuckte mit den Achseln. Er mag Partys, jedenfalls mehr als ich. Dann muss ich also auf den Rücksitz? Ach, war's natürlich nicht. Los, mein Junge. Der Hund verzog sich augenblicklich nach hinten. Nina stieg ein, wandte sich zu Parsley um und kraulte ihm liebevoll die Ohren. Du bist so ein hübscher Bursche. Parsley leckte ihr die Hand und Lennox schaute sie an. Sie schwärmen ja ganz schön für meinen Hund. Weil er wirklich ein tolles Tier ist. Besser, als sie es eigentlich verdient haben, dachte sie bei sich. Kate hat immer gesagt, dass der viel zu nett für mich ist, sagte Lennox, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Schweigend fuhren sie den ruckeligen Weg entlang. Als sie die normalerweise leere Straße erreichten, waren dort mehr Autos unterwegs als sonst. Die meisten Wagen waren voll mit fröhlichen, aufgeregten Menschen und fuhren in Richtung Coran Moor. Der Abend war hell und verträumt, bauschige Wölkchen verharrten am Himmel und die Sonne schien sich nicht vom Fleck rühren zu wollen. »Wie geht's denn dem Zugführer?« fragte Lennox linkisch aus heiterem Himmel. Fassungslos starrte Nina ihn an. »Wie bitte?« »Ich meine, kommt er gleich auch, oder was?« »Äh, nein. Nein, natürlich nicht. Nein, das hat nicht... Es war nicht...« Lennox' Blick wanderte zu ihr herüber. »Nicht das, wofür Sie es gehalten haben?« Im Auto herrschte lange Stille. »Er hatte... Es hat sich herausgestellt, dass er bereits eine Familie hat.« Nina gab es nur ungern zu. Es ging ihr gegen den Strich, das laut auszusprechen. »Nicht, dass es sie irgendetwas angeht.« Lennox schwieg und tätschelte erst einmal seinen Hund, der den Kopf zwischen ihnen beiden durchgesteckt hatte. »Tut mir leid,« sagte er schließlich. »Ich hätte nicht fragen sollen, aber ich hatte ein ungutes Gefühl bei dem, weil er mir nicht in die Augen sehen wollte.« Vielleicht fand er sie ja einfach nur miesepetrig und furchteinflößend, gab Nina zu bedenken. Überrascht sah Lennox sie an. »Nein, so bin ich doch gar nicht.« Nina schnaubte. »Nee, natürlich nicht, schon klar.« »Ich arbeite einfach nur hart, das ist alles. Die Leute denken, dass nichts dabei ist, so einen großen Hof am Laufen zu halten, aber das ist eine unglaubliche Schufterei.« Er bemerkte Ninas Gesichtsausdruck. »Was denn?« Nichts. Was? Wer hat denn je gedacht, dass Landwirtschaft keine unglaubliche Schufterei ist? Trotzdem geht Fat Tam gern in den Pub, und auch die anderen Bauern sind immer für einen Spaß zu haben. Viele Leute haben anstrengende Jobs, was aber nicht heißt, dass sie immer eine Leichenbittermine zur Schau tragen. Lennox schwieg einen Moment. Nein, sagte er schließlich. Vermutlich nicht. Ich glaube einfach … Während der letzten Jahre, er verstummte und schaute zu den leuchtend grünen Hügeln, die vor den Fenstern vorbeizogen. Die letzte Zeit war eben schwierig. Und es ist, als wäre, ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können, aber mir kommt es manchmal so vor, als wäre die Traurigkeit inzwischen wie eine Gewohnheit für mich. Er starrte kurz auf seinen Kilt. Hm. »Aber jetzt habe ich sie ja endlich abgeschüttelt, oder?« Mit frech blitzenden Augen sah Nina ihn an. »Ich weiß nicht. Haben Sie vor, sich den ganzen Abend mit wütendem Gesichtsausdruck am Tresen festzuhalten?« »Was? Sowas mache ich doch gar nicht.« »Und ob. Zumindest beim Scheunentanz. Sie haben den ganzen Abend mit diesem einen Typen gesprochen und alle anderen ignoriert.« Lennox seufzte. »Ach, das meinen Sie.« Ja, das meine ich, äffte Nina ihn nach. Hier in der Gegend jagt ja eine Abendveranstaltung die nächste. Das ist wirklich schwierig, den Überblick zu behalten. Lennox verengte die Augen zu Schlitzen und hielt den Blick auf die Straße gerichtet. Ja, ich erinnere mich. Nina sah ihn an und wartete darauf, dass er noch etwas dazu sagte. Irgendwann machte er tatsächlich den Mund auf. Das. Das war mein Anwalt, Reynold. seufzte er. Er wollte persönlich mit mir sprechen. Jetzt umklammerten seine Finger das Steuer fester. Oh Gott, tut mir leid, Nina. Eigentlich hätte ich es Ihnen noch nicht sagen wollen. Nicht, solange ich es nicht sicher weiß. Ich habe wirklich versucht, alles irgendwie hinzubiegen, aber es scheint mir einfach nicht zu gelingen. Es tut mir leid, Ihnen das gerade heute Abend sagen zu müssen, aber... Ich bin vorhin zu ihnen rübergekommen, weil ich mit ihnen über etwas sprechen wollte. Nina sah ihn an. Seine Wangen leuchteten rot. Ich… Kate will den Hof. Oder sie will vielmehr, dass ich den Hof verkaufe. Was? entfuhr es Nina. Sie dachte daran, wie tadellos dort alles hergerichtet war. An die teuren, gefütterten Vorhänge und die sorgfältig ausgewählten deko -Objekte. Jemand mit so einem guten Geschmack und einem solchen Blick für schöne Dinge würde doch nicht einfach hereinmarschieren und alles kaputt machen, oder? Ihr wurde bewusst, wie egoistisch sie gerade dachte. Sie war ja nur die Mieterin, ihr Schicksal war noch gar nichts im Vergleich zu dem, was Lennox widerfahren würde. Ach du liebe Güte, sagte sie daher, die kann ihn doch nicht einfach den Hof wegnehmen. Sie kann es zumindest versuchen, erklärte Lennox. Aber gehört der nicht Ihrer Familie? Das ist egal, entgegnete Lennox. Außerdem hat sie ja auch mal zu meiner Familie gehört. Zumindest eine Zeit lang. Arbeitet sie denn gar nicht? Lennox zuckte mit den Achseln. Auch das ist wohl nicht entscheidend. Aber Ihre Frau hat doch Sie verlassen, oder nicht? Was wohl genauso wenig eine Rolle spielt. Was würden Sie denn ohne den Hof machen? Lennox blinzelte ein paar Mal rasch. »Ich weiß es nicht«, sagte er langsam. »Vermutlich wieder ganz von vorne anfangen, nehme ich mal an. Mir woanders Arbeit in der Landwirtschaft suchen.« Lennox als jemand, der für einen anderen arbeitete? So etwas konnte sich Nina nur schlecht vorstellen. »Das darf einfach nicht geschehen«, rief sie kämpferisch. »Ich sehe doch, wie sehr Sie sich für den Hof einsetzen.« Tja. Das scheint den Anwälten egal zu sein. Langsam zuckelten sie die unebene Straße entlang und Nina wurde klar, dass inzwischen jeder Anflug von Partystimmung verflogen war. Trotzdem musste sie diese Frage jetzt einfach stellen. Warum haben sie sich eigentlich getrennt? Erkundigte sie sich leise. Hat sie wirklich einen anderen kennengelernt? Oder war das nur ein Vorwand? Schweigen füllte das Auto. »Na, ist das nicht offensichtlich?« fragte Lennox. »Weil Sie ein alter Grantler sind?« »Äh, nein, das wollte ich jetzt nicht sagen«, wandte Lennox gekränkt ein. »Oh, <lacht> erneutes Schweigen.« »Sie hat sich von der Welt abgeschnitten gefühlt«, erklärte Lennox, hatte den Eindruck, dass ich ihr mehr etwas anderes in Aussicht gestellt hatte. So war das aber überhaupt nicht.« Ich hatte ihr nämlich gar nichts versprochen. Kate hat gewusst, wie die Sache lag, aber eben gedacht, dass sie damit schon klarkommen würde, mit diesem Leben in Abgeschiedenheit. Das konnte sie aber nicht. Er sah über die goldenen Hügel hinweg. »Wissen Sie, die Winter hier sind lang«, fuhr er fort. »Und das ist nicht einfach, das Leben als Bauersfrau ist hart. Dafür ist nicht jeder gemacht.« »Wie haben Sie sich denn kennengelernt?«, fragte Nina. Ich bin in Edinburgh auf die Landwirtschaftshochschule gegangen. Sie war auf der Kunsthochschule. Er lächelte. Eigentlich hätten wir das damals schon merken müssen. Hm? Mit schräg gelegtem Kopf sah Nina ihn an. Und warum hat sie sich bereit erklärt, hierher zu kommen, wenn sie doch in der Stadt bleiben und eine coole Künstlerin werden wollte? Sie hat gedacht, das wäre gut für ihre Arbeit, dass sie die Einsamkeit brauchen würde, um eine große Malerin zu werden. Nina kam das tiefgründige Gemälde an ihrer Wand in den Sinn. »Oh«, sagte sie, »dieses Bild, das ist also von ihr? Auf die Idee wäre ich ja nie gekommen.« Sie dachte an die dunklen, finsteren Schichten, die im völligen Gegensatz zum Rest des Raumes standen. »Ah ja«, sagte Lennox, »sie wollte es da gar nicht aufhängen, das habe ich gemacht. Ich dachte, ich dachte, es würde sie aufmuntern.« »Und? Hat es geklappt?« »Nein, eher nicht. Ich fand es allerdings wirklich schön.« »Das ist es auch,« bekräftigte Nina. »Es ist toll. Aber warum? Wieso sollte sie ihnen den Hof wegnehmen wollen, nur weil sie das Leben da gehasst hat?« »Vermutlich braucht sie einfach Geld,« sagte Lennox. »Das Leben in der Stadt ist teuer, vor allem für Künstler, die auf ihren Durchbruch hoffen.« Sie hat wohl angefangen, ein wenig zu unterrichten, glaube ich. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie Spaß daran hat. Sowas ist eigentlich nicht ihr Ding. Sie behauptet jetzt, dass es auch zu meinem Besten wäre. Auf diese Art und Weise würde ich mal aus meinem Trott rauskommen, müsste nicht mehr so hart schuften und könnte mir eine leichtere Arbeit suchen. Was das angeht, hat sie vielleicht nicht ganz Unrecht. Lennox schaute zu Nina herüber. Meinen Sie das ernst? Ich höre sie zu jeder Tages- und Nachtzeit draußen, erklärte Nina, und sehe sie meilenweit über die Felder laufen. Lennox runzelte verwirrt die Stirn. Ja, aber das ist doch mein Leben. Die Landwirtschaft ist für mich nicht einfach irgendeine Arbeit, sondern mein Ein und Alles. Meine Art zu leben. Ich weiß, dass es ihr nicht gefallen hat, aber das ist ja eigentlich nicht mein Problem. Ich bin damit glücklich. Stattdessen den ganzen Tag im Büro zu sitzen und Sachen am Computer zu machen. Mann, das könnte ich einfach nicht. Das wäre die reinste Qual für mich. Ich habe keine künstlerische Ader wie Kate und bin auch nicht so schlau wie sie, Nina. Ich würde niemals darauf kommen, was einer Gemeinschaft vielleicht fehlt und dann genau diese Lücke füllen. So etwas liegt mir einfach nicht. Sein Kompliment machte Nina ganz verlegen. Ich glaube, sagte sie, dass sie zu allen möglichen Dingen fähig wären. Eins habe ich nämlich in letzter Zeit gelernt. Man weiß nie, was in einem steckt, bis man es probiert hat. Aber ich liebe doch das, was ich tue. Ich liebe meinen Grund und Boden hier. Nina sah ihn an. Da muss sich doch eine Möglichkeit finden lassen. Es muss doch irgendeinen Weg für sie geben, bleiben zu können. Lennox zuckte mit den Achseln und deutete nach vorne. Sie hatten die Kuppe eines Hügels erreicht, und vor ihnen erstreckte sich nun das Tal. Nina vermied es, zu den Bahngleisen zu schauen, die durch das Tal verliefen. Lieber ließ sie den Blick zum nächsten Hügel schweifen, der übersät war von gestreiften Zelten, bunt leuchtenden Ständen und jeder Menge Menschen. Ein beständiges Geräusch war zu hören, das für Nina zunächst wie das Prasseln von Regen auf einem Dach klang. Als sie näher herankamen, erkannte sie es jedoch als Klang von Trommeln. Nina spähte hinüber. Eine Gruppe junger Männer in Kilts hatte sich die nackten Oberkörper mit Schlamm eingerieben, spielte auf riesigen Boran-Trommeln und machte einen ordentlichen Radau damit. Von Zeit zu Zeit warf einer von ihnen den Kopf in den Nacken und stieß ein Heulen aus. »Ach du meine Güte!« entfuhr es Nina. »Geht das die ganze Zeit so weiter?« Jetzt musste Lennox zum ersten Mal richtig lächeln. Er hatte ein tolles Lächeln, bei dem sich rund um seine Augen Fältchen zeigten. Oh, warten Sie nur auf den Rest, feigste er. Dann wurde seine Miene wieder finster. Das mit der Kündigung, die Sie möglicherweise bald von mir bekommen, tut mir leid. Nina sah ihn prüfend an. Es ist schon in Ordnung, murmelte sie. Ehrlich gesagt, hat man mir auch woanders etwas angeboten? Lennox zog die Augenbrauen hoch. »Tatsächlich?« fragte er vorsichtig. Nina schluckte. Sie wollte Kirin Fief nicht verlassen, wirklich nicht, aber es brachte nichts, Lennox die Situation noch schwerer zu machen, als sie ohnehin schon für ihn war. »Klären Sie die Dinge einfach so mit Kate, wie es für Sie am besten ist«, sagte sie, »und machen Sie sich dabei um mich keine Sorgen.« Der Land Rover kam neben Reihen von geparkten Autos auf einem Feld zum Stehen. Lennox sah Nina an und nickte. Ei. Seine Miene blieb jedoch besorgt. Und das meine ich völlig ernst, bekräftigte Nina. Lennox stieg aus und umrundete automatisch den Wagen, um Nina beim Aussteigen zu helfen. Sie hatte ganz vergessen, was für ein Kleid sie trug. Es war wirklich nicht dafür gemacht, in einen Land Rover hinein und wieder hinaus zu klettern. Als Lennox ihr seine große, raue Hand hinhielt, griff Nina gern danach. »Und wo ist das, wo Sie eventuell hinwollen?« fragte er, als Nina leichtfüßig zu Boden sprang. »Ach, auf Orkney«, sagte sie Kes. Lennox erstarrte. »Auf Orkney? fragte er, wobei er den Namen der Inseln im lokalen Akzent aussprach. »Sie wollen hoch nach Orkney? Ist Ihnen Kirinpfiff noch nicht abgelegen genug? Falls ich hier keine Bleibe finde, muss ich vielleicht dorthin, erklärte sie. Oh, machte Lennox. Ei. Dann standen sie einen Moment verlegen da. Das Getrommel wurde lauter und lauter, bis der schrille Klang von Dudelsäcken hinzukam. Wolken zogen über den Himmel, kleine, bauschige Dinger, die so schnell vorbeirasten, als sei ihnen jemand auf den Fersen. Nina hörte Kinder lachen. »Sind Sie sicher, dass ich für die Gelegenheit richtig angezogen bin?« fragte sie, und Lennox musterte sie von Kopf bis Fuß. »Sie sehen einfach Wunder.« Er unterbrach sich. »Wissen Sie was?« fragte er schließlich. »Ich habe Lust, mich zu betrinken. Machen Sie mit?« »Sie? Und was ist mit den ganzen Lämmchen?« »Die Lämpchen hüpfen gerade fröhlich durch die Gegend und fressen Disteln. Außerdem ist ja Mitsommer, da ist es doch geradezu Pflicht, ordentlich zu bechern. Wussten Sie das nicht?« Wie auf Stichwort erschien ein riesiger, dicker Mann, in dem Nina den Beamten aus der Dorfpost wiedererkannte, obwohl er wirklich gut verkleidet war. Man hatte ihn mit roter Schminke eingerieben und ranken voller Obst und Blumen um seine Schultern drapiert. Er trug ein enormes Horn vor sich her. Bacchus, Bacchus ist da, rief er laut. Huldig dem Gott des Midsommers. Was ist das denn? fragte Nina misstrauisch. Heute ist doch Midsommernacht, erklärte der Mann. Da sind wir lustig und zaubern. Wasser wird zu Wein und Blumen weisen uns den Weg. Außerdem bekomme ich dafür von jedem fünf Pfund. Das ist nicht gerade eine Antwort auf meine Frage, wandte Nina ein. Dennoch nippte sie zum Probieren an dem Getränk. Das Gebräu schmeckte schon etwas merkwürdig, wie mit Himbeeren versetzter Wein, aber es war frisch und spritzig und gut. Lächelnd reichte Nina das Horn an Lennox weiter, der einen großen Schluck nahm, ebenfalls lächelte und dann zehn Pfund herausrückte. Bacchus rief, »Kommt, tretet ein in den Kreis der Feiernden und vergesst dabei nicht, unsere Post vor Ort zu unterstützen.« Drei Teenager-Mädchen, die normalerweise mit mauligen Gesichtern an der Bushaltestelle herumhingen und sich über alles beschwerten, sprangen in weißen Kleidern herbei und boten Nina einen großen Blumenkranz an. »Nein, wohl eher nicht«, winkte Nina ab. »Damit würden sie aber der örtlichen Pfadfinderinnengruppe helfen«, sagte eins der jungen Mädchen, und Nina rollte mit den Augen. »Zur Midsommerfeier muss man eine gut gefüllte Geldbörse mitbringen,« sagte Lennox. »Na los!« Also beugte Nina den Kopf ein wenig hinunter und ließ sich die Blütenkrone von ihnen aufsetzen. Man musste wirklich zugeben, dass es ein tolles Fest war. Kleine Kinder rannten und hüpften durch die Gegend, junge Frauen trugen im Wind wehende Kleider und hatten Kränze im Haar, und alles war mit Blumen geschmückt. Die kleinen Jungen hatten, genau wie ihre Väter, lose weiße Hemden und Kilz angelegt, und hier und da schwenkte einer von ihnen ein kleines Schwert, das eigentlich im Strumpf stecken sollte. Lennox und Nina kauften ihre Eintrittskarten und durchschritten dann eine mit Pfingstrosen und Rosen geschmückte Laube, von der ein schwerer Duft ausging. Lennox musste sich dabei bücken, weil er so groß war, Auf der anderen Seite erwartete sie ein wirklich verblüffender Anblick. Ganz oben auf dem Hügel flackerten die Flammen eines riesigen Feuers, das knisterte und Funken sprühte. Auf der Wiese drumherum waren überall Musikanten verteilt, die zum Lärm der dunklen Trommeln die Fiddle spielten. In der Mitte befand sich etwas, was Nina wohl als Maibaum bezeichnet hätte – Allerdings hatte dieses seltsame, gewundene Gebilde nur wenig mit den niedlichen Morris-Dance-Erinnerungen ihrer Kindheit gemein. Dieser Pfahl hier war breiter, wilder, ein richtiger Baum, dessen grüne Blätter und Ranken die Natur heraufbeschworen. Nina sah, wie zwei Liebende zu dem gewundenen Stamm hinübergingen und nach Ranken griffen, mit denen sie ihn unter Kichern und Küssen umtanzten. Am Ende der Zeremonie trafen sie sich auf der anderen Seite des Baumes wieder und machten Platz für das nächste Paar. An diesem Gebilde mußte wochenlang gebaut worden sein. Plötzlich trat eine riesige Gestalt in Erscheinung, die nicht nur ein paar Kindern, sondern auch Nina einen Heidenschreck einjagte. Nach und nach erkannte sie darin einen grünen Mann auf Stelzen, der, ganz in Blätter gehüllt, aussah, als sei er selbst ein Stück Wald. Er dirigierte das Getrommel. rief Paare herbei oder führte sie zusammen und fungierte insgesamt als Zeremonienmeister. Es wurden noch mehr Hörner mit diesem seltsamen Wein gebracht, und Nina nahm hier und da einen Schluck, obwohl sie inzwischen spürte, wie sehr das Zeug zu Kopf stieg. Wie Musik, Trommelklang und das Rauschen des Windes in den Bäumen in ihrem Blut pulsierten. Natürlich wusste sie, dass es sich um nichts weiter als eine Benefizveranstaltung für den Ort handelte, Eine Feier, die man zu diesem Zweck organisiert hatte. Trotzdem fühlte sich alles wild und seltsam an. Irgendwann drifteten Lennox und sie langsam auseinander, und Nina wurde von anderen Frauen mitgezogen, die alle in weiß gekleidet waren und zum Teil Masken trugen. Die meisten hatten sich das Haar mit Blumen und Bändern geschmückt, was es schwierig machte, die Frauen auseinanderzuhalten. Selbst wenn Nina hier und da jemanden wiedererkannte, wurde sie nach einem kurzen Blick sofort von der lachenden, tanzenden Menge weitergezogen, während ihr kreischende Kinder vor den Füßen herumliefen. Nina grüßte alte Freunde, lernte neue kennen und konnte beide gar nicht voneinander unterscheiden. Bei dem ganzen Radau und dem Knistern des Feuers war es ohnehin unmöglich, sich mit jemandem zu unterhalten, also schwamm sie einfach mit dem Strom mit. Nach einer Weile bestand der grüne Mann darauf, dass alle Feiernden zwei große Kreise bildeten und sich bei den Händen fassten. Dabei ließ er keine Widerrede gelten. Der eine Kreis drehte sich mit, der andere gegen den Uhrzeigersinn zum Rhythmus von Trommeln, Dudelsäcken und Fiedeln. So führten alle gemeinsam einen merkwürdigen, stampfenden Tanz auf, Runde um Runde um das Feuer, immer schneller, bis Nina ganz außer Atem war und ihr schwindelig wurde. Sie war völlig überwältigt, konnte aber nicht aufhören und musste dabei unkontrolliert lachen. »So ergötzt euch an den Riten des Midsommers«, dröhnte der grüne Mann durch ein Megafon. »Seht, Jungen und Mädchen, erlebt den Geist von Wachstum und Erneuerung und die kürzeste Nacht und den längsten Tag. Wir feiern die Fülle deiner Blumen und Früchte, Mutter Erde.« Alle johlten und klatschten. Dann sanken die Tänzer kichernd ins Gras, die Musikanten spielten aber weiter. Ihre wilde und unheimliche Melodie erfüllte die Nacht, die schwer war vom Duft von Lavendel, Sandthymian, wogendem Fingerhut, Geißblatt, Dotterblume, Frauenhaar und Schleierkraut. Jemand hatte Nina eindringlich und mit großer Ernsthaftigkeit erklärt, dass sie von jeder dieser Blumen eine pflücken müsse, Sieben Blumen für sieben Nächte, und dass sie damit ihre wahre Liebe herbeirufen werde. Wenn sie alle Blumen gefunden hatten, halfen die Mädchen einander dabei, sie sich sorgfältig in einen Gretchenzopf ins Haar zu flechten, während sie an den herumgereichten Hörnern nippten. Als die jungen Frauen damit fertig waren, kamen lachend die Männer dazu, griffen sie bei den Händen und holten sie zum Tanz. Nina hatte großen Spaß. Der Abend verging wie im Flug, bis sich gegen 23.30 Uhr der Himmel langsam verdunkelte und die Nachtluft kühler wurde. Jetzt kamen Decken mit Schottenmuster zum Vorschein, und die Feiernden ließen sich gemeinsam rund ums Feuer nieder, um zu beobachten, wie am Himmel langsam die Sterne erschienen. Als der Himmel schließlich eine tintenblaue Färbung angenommen hatte, schwarz wurde er so weit im Norden um diese Jahreszeit nicht, verstummten plötzlich die Trommeln, und die Musik wurde leiser, bis nur noch sacht das Spiel einer Flöte erklang, als würde Gott Pan persönlich in weiter Ferne eine eindringliche, leise Melodie anstimmen. Dann verstummte auch dieses Lied, und einen Augenblick hing ungeheure Stille in der Luft, als würde die Welt den Atem anhalten. Plötzlich zeigte sich im düsteren Blau, in der Finsternis der Nacht, im Osten ein ganz schwacher Schimmer, ein hellgrün und pink, so zart, als würde man mit den Fingern vorsichtig über die Tasten eines Klaviers fahren. Ein Raunen ging durch die Menge. Mit einem Mal trampelten und jubelten alle, sprangen von ihren Decken auf und versuchten Fotos zu machen, was den Moment ein wenig trübte, aber das bekam Nina kaum mit. Sie war wie verzaubert, als sie das schwache Leuchten des Nordlichtes am Nachthimmel betrachtete. So etwas Schönes, Ehrfurchtgebietendes hatte Nina im Leben noch nicht gesehen. So etwas Wunderbares hatte sie noch nicht einmal gelesen. Auf einen Ruf des Zeremonienmeisters hin ertönten erneut Trommeln und Fiddeln, noch lauter als zuvor, was ziemlich beeindruckend war. Aber Nina hörte sie gar nicht und sah auch nicht, wie alle ihre Decken abschüttelten und rund ums Feuer zu tanzen begannen. Sie starrte weiter wie vom Blitz getroffen zum Nachthimmel hinauf, während die Leute um sie herum feierten. Plötzlich spürte sie, wie sich ihr jemand von hinten näherte und fuhr herum. Lennox großgewachsene Gestalt zeichnete sich vor dem dämmerigen Horizont ab. Lennox sagte nichts, sondern folgte nur ihrem Blick nach oben und nickte. Dann streckte er die Hand aus und berührte sanft die von Nina. Beim Kontakt mit seiner Haut durchfuhr es Nina wie Feuer, und ihre Hand zuckte instinktiv zurück. Lennox starrte sie an, trat zurück in die Menge und wurde von ihr so schnell verschluckt, dass Nina sich fragte, ob sie den Moment wohl nur geträumt hatte. Stunden später saß Nina mit einer ganzen Schar neuer Freunde zusammen und sah der Sonne zu, als sie aufging, wo sie doch gerade erst untergegangen war. Sie zermarterte sich den Kopf darüber, was da eigentlich geschehen war, ob überhaupt etwas geschehen war oder ob sie das falsch interpretiert hatte. Ihr Bauchgefühl hatte ihr gesagt, halt dich von Lennox fern. Sie hatte sich doch gerade erst die Finger verbrannt, weil sie eine Situation falsch eingeschätzt hatte, deshalb wollte sie jetzt nicht schon wieder in so etwas verwickelt werden. Abgesehen davon, dass es Lennox und ihr heute Abend im Auto zum ersten Mal gelungen war, eine zivilisierte Unterhaltung zu führen, fand sie ihn ganz allgemein unfreundlich und schroff. Und was er ihr erzählt hatte, ließ ja keinen Zweifel daran, dass er emotional gerade eine schwierige Zeit durchmachte. Nina dachte zurück an Mareks große, traurige Welpenaugen und seufzte. Gab es da draußen denn keinen alleinstehenden Mann, der nicht mit ihren Gefühlen spielen, sondern einfach nur für sie da sein würde? Oder existierte so jemand nur in Büchern und Träumen? Ainsley kam vorbei, Und Nina wurde klar, dass sie hier arbeitete. Der Teenager half dabei, ein prächtiges Frühstück zu servieren, das im Eintrittspreis inbegriffen war. Da wurden große Krüge mit frischer Milch aufgetragen, die man zusammen mit Salz, Zucker oder Honig in riesige Schüsseln Porridge rühren konnte. Dazu gab es Brötchen mit Räucherschinken aus der Gegend, die rechteckigen Lornwürstchen, Kedgery oder Rührei mit Räucherlachs aus Loch Ness und reichlich Tee und Kaffee. um die ganze Mitsommermeute wieder nüchtern werden zu lassen, obwohl sich viele immer noch an dem rosafarbenen Schaumwein labten. Als Ainsley mit dem Auftragen fertig war, ging Nina zu ihr hinüber, um Hallo zu sagen. »Das ist ja eine tolle Feier«, sagte Nina. »Wirklich super!« »Ei«, murmelte Ainsley. »Macht es denn Spaß, hier zu arbeiten?« Ainsley zuckte mit den Achseln. »Eigentlich nicht, aber ich brauche das Geld.« »Ist bei euch zu Hause alles in Ordnung?« »Ei«, erwiderte Ainsley bloß rau, und Nina wurde bewusst, dass sie zu viel von dem sprudelnden Zeug getrunken hatte und gerade zu weit gegangen war. »Tut mir leid«, sagte sie. Ainsley schaute über ihre Schulter. »Wer ist denn der knurrige Kerl da drüben?« Nina folgte ihrem Blick. An der Theke stand Lennox und trank Whisky. Als er ihren Blick bemerkte, wandte er sich zu seinen Freunden um. »Och, das ist bloß mein Vermieter«, erklärte Nina. »Ein elender Miesepeter.« »Das ist Mr. Lennox, oder? Von der Lennox-Farm? Der ist ja uralt«, sagte Ainsley. »Er ist höchstens Anfang dreißig.« »Ja, genau. Uralt.« »Äh, okay«, murmelte Nina. »Aber er ist eigentlich ganz süß, für einen alten Knacker.« Ainsley lief tiefrot an. »Findest du?« Sie nickte. »Also nicht, dass meine Meinung zählen würde.« »Ainsley«, sagte Nina und beugte sich zu ihr vor, »das darfst du nicht einmal denken. Deine Meinung zählt auf jeden Fall.« Ainsley schaute sie einen Moment an. Dann wurde sie von jemandem gerufen, der die Bedienungen koordinierte. Und? Werden Sie es wagen? fragte sie noch und versuchte sich an einem verschwörerischen Lächeln. Äh, nein, antwortete Nina. Aber ich danke dir für deine Einschätzung. Ainsley nickte, als wäre es eben ihr Schicksal, ständig ignoriert zu werden, und stiefelte davon. Nun erschien eine ganze Flotte von Taxis und zu Taxis umfunktionierten Privatautos, um die Feiernden nach Hause zu bringen. Manche von ihnen hatten sich sternhagelvoll einfach irgendwo ausgestreckt und würden dort liegen bleiben, bis sie, leicht klamm, von selbst wieder aufwachen würden. Manche gut vorbereitete Partygäste hatten auch ein Zelt mitgebracht und kämmten auf dem Gelände. Nach etwa vier Pint Kaffee war Nina wieder ziemlich nüchtern bei der Fahrt nach Hause im Sammeltaxi, zusammen mit neuen Freunden aus dem Ort. Sie war bloß froh, dass sie auf dem Weg zum Wagen Lennox nicht begegnet war. Ihre Haare hatten sich längst aus der Frisur gelöst und über ihren Eyeliner wollte sie lieber gar nicht nachdenken. War es eine schöne Nacht? fragte der Fahrer. Ich war als junger Mann auch immer dabei. Das ist eine gute Gelegenheit, um Frauen zu treffen, oh ja. Und? Haben Sie damals welche getroffen? fragte ein sturzbetrunkenes Mädchen, das sich auf dem Rücksitz in die Mitte gequetscht hatte. Ich habe hier meine Frau kennengelernt, erklärte der Fahrer. Allerdings lässt sie mich jetzt nicht mehr hin, mal abgesehen von den Fahrten wegen der Arbeit. Aber das war immer ein großer Spaß. Gab es dieses Mal auch Nordlichter? Ich habe im Sommer nie welche zu Gesicht bekommen. Ja, die waren toll, seufzte Nina beim Gedanken daran. Wenn sie mal den Vorfall mit Lennox außen vorließ, war es in vielerlei Hinsicht eine geradezu magische Nacht gewesen. Sie dachte zurück ans Ausgehen früher in der Stadt. Nein, das war wirklich nicht zu vergleichen. Hier hatte sie vielleicht nicht so oft Gelegenheit wegzugehen, aber wenn sie es tat, war es etwas ganz Besonderes. Nina wünschte, Sorinda wäre dabei gewesen. Ihrer Freundin hätte die Party gut gefallen und der Gas hatte auch nach ihr gefragt. Nina hatte nicht den Eindruck gehabt, dass er während der Feier bei einer anderen gelandet war. Zu Hause angekommen, zog Nina das schöne Kleid aus und untersuchte es auf Schäden. Zum Glück schien es die Feier unversehrt überstanden zu haben, hatte nur hier und da ein paar Matschflecken. Sie würde ein hübsches Paket mit neuen Büchern für Leslie zusammenstellen, um sich bei ihr zu bedanken. Jetzt wusste sie ja endlich, was der Verkäuferin gefiel. Als sie dann dankbar ins Bett sank, gingen ihre Erinnerungen an die vergangene Nacht leider nicht zurück zu dem wilden Tanzen, dem süßen Wein oder den leuchtenden Schlieren am Horizont. Stattdessen sah sie ständig Lennox Miene in dem Moment vor sich, als sie ihre Hand weggezogen hatte. Und ihr drängte sich immer mehr das unangenehme Gefühl auf, dass zwar ihr Gesicht von Antipathie oder Angst oder irgendetwas in der Art gezeugt haben musste, sie tatsächlich aber etwas ganz anderes empfunden hatte. Nina war zurückgezuckt, Denn in der Sekunde der Berührung, so leicht sie auch war, hatte sie Hitze empfunden. Eine intensive, augenblicklich in ihr aufsteigende, brennende Hitze. Es hatte sie versenkt. Aber darüber wollte, konnte sie jetzt nicht nachdenken. Denn sie lief gerade Gefahr, ihr neues Zuhause zu verlieren. All das, wofür sie so hart gearbeitet hatte. Das war wirklich nicht der passende Moment für all das Chaos, das sie hier im schlimmsten Fall auslösen könnte. Bei all dem hatte sie keinen Gedanken daran verschwendet, es wäre ihr nicht einmal in den Sinn gekommen, dass ein paar Meilen weiter westlich ein Zug auf einem Bahnübergang stehen geblieben war, der Fahrer den Kopf zum Fenster hinausgestreckt, einen leeren Baum betrachtet und dann ebenfalls zu den betörenden Lichtern am Himmel hinaufgeblickt und gedacht hatte, dass sich noch nie ein Mensch so einsam gefühlt hatte, wie er. Kapitel 25 Die Morgensonne fiel aufs Bett, als Nina spät aufwachte, sich aber besser fühlte, was angesichts des ganzen Tanzens und des vielen Alkohols im Laufe der Nacht erstaunlich war. Sie blieb ewig in der Wanne liegen, wobei sie das teure Schaumbad und die Duftzusätze benutzte, die wie in einem schicken Hotel in einem Körbchen dargeboten wurden. Bisher hatte sie sich nicht getraut, sie auch nur anzurühren, Aber so kurz vor der erzwungenen Kündigung hatte sie weniger Skrupel. Nach dem Bad fühlte sie sich geradezu geläutert, solange sie nur nicht über Lennox nachdachte. Doch als sie sich hinsetzte, um sich die Haare zu kämmen, kamen die Gedanken ganz von selbst. Ja, die Sache war Mist, wirklich eine ganz schlechte Idee. Verdammt, der Bauer war schließlich ein verletzlicher Mann, in Gummistiefeln. Er hatte sich nur einen Moment gehen lassen. An einem Abend, an dem er ja selbst gesagt hatte, dass er sich gern betrinken wollte. Und vermutlich war ihm das Ganze im Nachhinein genauso peinlich wie ihr. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Und deshalb war es wohl das Beste, nein, das einzig Wahre, ihm erst einmal aus dem Weg zu gehen. Wenn er nämlich eines Tages schon bald hier zur Tür hereinmarschieren und Nina wegen der Überschreibung des Hofs auf Kate kündigen würde, dann würde sie damit klarkommen müssen. Nina schaute auf ihren Computer. Bücherei Orkney hatte sich wieder gemeldet, mit dem Vorschlag, dass sie hinauffuhr und sich alles mal ansah. In der freundlichen Nachricht stand, dass die Nordlichter dort dieses Jahr besonders prächtig waren, was Nina lächeln ließ. Vielleicht sollte sie wirklich dorthin fahren, um ein paar Tage rauszukommen. Aber es würde schwierig werden, alles hinter sich zu lassen, dachte sie. Bei der Erinnerung an den Rausch der letzten Nacht musste sie gegen ihren Willen lächeln. Aber so waren die Schotten, nicht wahr? Unglaublich warmherzig und gastfreundlich, vor allem hier oben. Das hieß jedoch nicht unbedingt, dass Nina auch dazugehörte, oder? Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Jedenfalls wollte sie nicht auf dem Hof herumhängen und Trübsal blasen. Und auf keinen Fall wollte sie Lennox über den Weg laufen. Nein. Noch kam ihr der Gedanke seltsam vor, aber sie würde losziehen und ordentlich Geld verdienen, dann ihren Wagen vollladen und sicher gehen, dass er in perfektem Zustand war. Sie wollte sich gern als eine Art Wandervogel sehen, als jemanden, der unstet war, gern reiste und schnell weiterzog. Heute war Sonntag und die Geschäfte im Ort hatten alle zu. Nina beschloss trotzdem hinzufahren, und zwar so schnell wie möglich. Je weiter weg sie in diesem Moment von Lennox und seinem blöden Hof war, desto besser. Die Vorstellung, dass er womöglich bei ihr reinschauen könnte, um sich bei ihr zu entschuldigen, war Nina unangenehm und peinlich. Sie musste wieder daran denken, wie er sie angestarrt hatte, als er sie zum ersten Mal in dem weißen Kleid gesehen hatte. »Nein«, mahnte sie sich, »wahrscheinlich bildete sie sich nur wieder etwas ein. Wie immer, das rieb ihr jedoch ständig unter die Nase.« In Wirklichkeit hatte dieser Vorfall gar nichts zu bedeuten. Oder höchstens, dass Lennox ein einsamer, wütender Mann war, der sich fragte, ob sie sich auf ihn einlassen würde, weil sie ja praktischerweise Tür an Tür wohnten. Aber an so etwas hatte Nina kein Interesse. Doch wieder schweiften Ninas Gedanken ab und beschworen erneut die Berührung von Lennox starker, großer, schwieliger Hand herauf. »Nein. Nein, nein, nein, nein!« Sie musste weiterziehen, nach vorne sehen. Das hier war nicht ihr Zuhause, ihren Weggang würde man kaum bemerken. Kirin war nur ein Zwischenhalt auf ihrem Weg, das war alles. Sie hatte eine Möglichkeit gesucht, ein Berufsfeld mit frustrierenden Aussichten hinter sich zu lassen und sich neue, aussichtsreichere Möglichkeiten zu erschließen. Das Leben würde weitergehen, und niemand würde sie vermissen. Es war unfassbar, aber das gute Wetter hielt immer noch an, deshalb war in dem kleinen Ort auch viel los. Besucher schoben sich durch die engen Straßen mit Kopfsteinpflaster und im Pub stand die Tür weit offen. Von den Holztischen davor winkten Edwin und Hugh, die bei ihrem üblichen Pint 80 Schilling beisammen saßen, Nina fröhlich zu. Wie üblich hielt Nina kurz an, um ein Schwätzchen mit ihnen zu halten, und zeigte ihnen ihre neuesten Fundstücke. Für Edwin hatte sie einen boot thriller über den Kalten Krieg. Er liebte diese Romane, obwohl sie einander am Ende doch alle ähnelten. Sie ließ ihn auch eine romantische Komödie dar, ausgerechnet für Wally. Der war irgendwann mal durch Zufall an ein solches Buch geraten und begeisterte sich seitdem für das ganze Genre. Es störte ihn nicht, wegen all seiner rosafarbenen Bücher ständig aufgezogen zu werden. Als Nina sich nun bei Sonnenschein in der kleinen Stadt umsah, fiel ihr etwas auf. Das nämlich alle lasen. Menschen draußen im Garten, eine alte Dame im Rollstuhl neben dem Kriegerdenkmal, ein mit den Beinen baumelndes Mädchen auf einer Schaukel, das gierig What Katie Did verschlang. In der Bäckerei prustete jemand über einem Buch mit Cartoons, während der Barista an der Kaffeetheke versuchte, gleichzeitig zu lesen und einen Cappuccino zuzubereiten. Nina war verblüfft. Sie allein konnte wohl kaum die Bewohner eines ganzen Ortes in Leser verwandelt haben, oder? Doch. So sah es wohl aus. Als sie ihren kleinen Laden aufmachte, kamen zumindest noch mehr Menschen aus ihren Häusern und brachten ihre Begeisterung darüber zum Ausdruck, dass sie jetzt auch sonntags kam. »Wir haben es beinahe geschafft, die Kinder von Minecraft wegzulocken,« erklärte eine Frau. »Jetzt wollen sie natürlich vor allem Bücher über Minecraft,« Trotzdem ist es für mich das reinste Wunder. Ich weiß selbst nicht so genau, wann ich eigentlich mit dem Lesen aufgehört habe, gestand ein älterer Herr und griff nach einer der schönsten Ausgaben von Sherlock Holmes, die Nina je gesehen hatte. Sie hasste den Gedanken, dieses Buch zu verkaufen und hatte deshalb den Preis extra hoch angesetzt, um mögliche Interessenten abzuschrecken. Aber es sah wohl so aus, als würde sie sich davon trennen müssen. Naja. »Damit würde wenigstens Geld in ihre Reisekasse kommen«, dachte sie traurig. »Ich glaube, irgendwann habe ich einfach nirgendwo mehr Bücher gesehen«, fuhr der Mann fort. »Früher haben doch alle im Bus gelesen, aber dann waren plötzlich alle mit ihren Handys oder diesen großen Handy-Dingern beschäftigt, ich weiß nicht, wie man die nennt.« »Wahrscheinlich haben sie auf ihren Tablets gelesen«, verteidigte Nina ihre Mitleser tapfer. Sie selbst liebte ihren E-Reader ja auch. Na, schon klar, ich weiß, sagte der Mann. Aber erkennen konnte man das nicht. Ich konnte auch nicht sehen, was sie da lasen oder fragen, ob das Buch gut ist oder mir den Titel für später merken. Mir kam es so vor, als wären von einem Tag auf den anderen alle Bücher verschwunden. Nina sah ihn an. Ich weiß, was Sie meinen, sagte sie. Glauben Sie mir, das Gefühl kenne ich. Ehrfürchtig betrachteten beide die Sherlock-Holmes-Ausgabe mit dem von Hand gestalteten Ledereinwand und dem wunderschönen Vorsatzblatt aus Moiré-Seide. »Dieses Buch würden Sie eigentlich lieber nicht verkaufen, oder?«, fragte der alte Mann. »Nein, ehrlich gesagt nicht«, gestand Nina. »Ich werde gut darauf Acht geben, versprochen.« »Okay«, sagte Nina. nahm seinen Scheck entgegen und legte ihn in die alte Metalldose, die ihr als Kasse diente. »Sie können gern mal vorbeikommen und das Buch besuchen, wenn Sie möchten«, sagte der Mann, in dessen Stimme nun ein koketter Tonfall mit schwang. Nina grinste ihn an. »Ach, ich bin gar nicht so sicher, wie lange ich noch hier in der Gegend bleiben werde«, sagte sie und versuchte den Satz locker und unbeschwert vorzubringen. Es schien ihr aber nicht gelungen zu sein. Nina versuchte nicht allzu offensichtlich, den dreckigen kleinen Ben zu beobachten, der draußen auf den Eingangsstufen hockte und mit sich bewegenden Lippen leise ein Buch las. Etwa alle zehn Sekunden schaute er auf, um sicherzugehen, dass niemand Bekanntes vorbeikam und ihn so sah. In diesem Moment stapfte mit grimmiger Miene Ainsley auf ihn zu. »Du sollst doch nicht einfach zu Hause abhauen. Ich dachte, du wärst verschwunden.« Ich bin doch nicht verschwunden. Ja, das sehe ich, aber du kannst nicht einfach so weg, ohne Bescheid zu sagen. Nina runzelte die Stirn. Jetzt war Ainsleys Stimme zu einem leisen Zischen geworden. Wenn die Leute dich sehen, wenn denen auffällt, dass du ständig durch die Straßen Strom hast, Benni. Ist mir egal. Sollte es aber nicht sein. Ist es aber... Als er die Nase wieder in sein Buch steckte, seufzte Ainsley frustriert und wandte sich an Nina. »Ich wusste gar nicht, dass Sie heute aufhaben.« »Hatte ich eigentlich auch nicht vor,« erklärte Nina. »Ich bin einfach nur hergekommen, um...« Sie wusste nicht so recht, wie sie erklären sollte, was los war, und wechselte lieber das Thema. »Hat dir das Sommerfest wirklich gar nicht gefallen? Das war doch so schön.« Ainsley zuckte mit den Achseln. Ich fand's langweilig. Es waren viele nette junge Männer da, wandte Nina ein und hoffte auf ein Lächeln, zu dem sich Ainsley aber nicht herabließ. Der Teenager schaute sich missmutig um. Hier gibt es ja gar nichts zu tun. Ich weiß, sagte Nina, die sich wegen ihrer Nervosität an der Unordnung im Wagen abgearbeitet hatte. Ehrlich gesagt brauche ich dich heute nicht. Ainsley zuckte mit den Achseln und drehte sich zu dem sonnenbeschienenen Platz um. Ihr übertriebenes Augenmake-up und die schlecht gefärbten Haare sahen im hellen Licht merkwürdig aus. »Los, Ben!« fauchte sie, und der kleine Junge legte nur widerwillig das Buch weg, von dem Nina gleich seine Fingerabdrücke wischen würde. Mit hängendem Kopf trottete er seiner Schwester hinterher. In diesem Moment tat Nina etwas, das sie schon viel zu lange vor sich hergeschoben hatte, und traf endlich eine Entscheidung. Wenn sie sowieso nicht mehr lange hierbleiben würde, dann konnte es ihr auch egal sein, ob sie als Schnüfflerin galt, die sich in Sachen einmischte, die sie nichts angingen. Nina wartete einen Moment ab, schloss dann leise die Türen des Bücherwagens ab und folgte dem Geschwisterpaar. Die Altstadt von Kirinfief bestand aus verwinkelten Kopfsteinpflastergässchen, Zum Ortsrand hin schlossen sich aber weniger hübsche Ecken an, Straßen mit grauen Häuschen für sozial Schwache, manche gut gepflegt und mit Blumen davor, andere eher heruntergekommen. Doch zumindest hatte man von allen einen wunderschönen Blick auf grüne Felder und die sich dahinter erstreckende Landschaft. Selbst wenn das Geld knapp war, fuhr es Nina durch den Kopf, war dies immer noch der schönste Ort der Welt, um dort aufzuwachsen. Ainsley und Ben hielten auf das von allen am verlottertsten wirkende Häuschen zu, in dessen Vorgarten ein alter Sessel ohne Stuhlbeine stand. Im Garten wuchs nichts mehr, stattdessen lagen überall Müll und kaputtes Spielzeug herum. Die Tür war mit Kratzern und Dellen übersät und die Fensterscheiben hatten Sprünge. Das Haus war völlig vernachlässigt. Man sah, dass es lieblos behandelt worden war. Nina schluckte. Mit einem Mal wurde ihr klar, dass sie Angst hatte. Sie hatte sich schlimme Szenarien mit einem üblen Stiefvater oder einer von Sozialleistungen lebenden Familie ausgemalt, die sich überhaupt nicht um ihre Kinder scherte. Plötzlich war sie sich nicht mehr sicher, ob sie für ihr Vorhaben wirklich mutig genug war. Von der Bücherei her war sie an verschiedene soziale Probleme gewöhnt. Dort hatten ihre Kollegen und sie sich oft diskret beim Sozialamt gemeldet, wenn bei ihren Lesern etwas nicht zu stimmen schien. Manchmal hatten Tag aus, Tag ein dieselben Leute vorbeigeschaut und waren immer eingeschlafen, weil sie offensichtlich nirgendwo anders hinkonnten. Es war auch vorgekommen, dass der eine oder andere Stammkunde nach und nach immer ungepflegter wirkte. Und viele Leute hatten die Bücherei ohnehin als eine Art inoffizielles Bürgerbüro genutzt, was die Bibliothekare eben hatten hinnehmen müssen. Hier lag die Sache jedoch anders. Nina steckte ihre Nase in fremde Angelegenheiten. Das konnte sie nicht verleugnen. Sie versuchte, sich mit dem Gedanken zu trösten, dass es hier immerhin um einen kleinen Jungen ging, um ein Kind, das nicht gut versorgt wurde. Es war schmutzig, schwänzte die Schule und konnte mit acht Jahren kaum lesen. Und Nina sorgte sich auch um Ainsley, die nur in der Umgebung von Büchern aufblühte. Dass sie den übrigen Bereichen des Lebens noch mehr Desinteresse entgegenbrachte als andere Teenager, schien auf ein echtes Problem hinzuweisen. Trotzdem hatte Nina das Gefühl, dass sie sich einmischte, dass sie sich in das Leben anderer Menschen drängen und sie damit stören würde. Der Stadtmensch legte einen unerwünschten Auftritt hin und stocherte in Sachen herum, die ihn nichts angingen. In der Bücherei war es damals anders gewesen, weil die Leute um Hilfe gebeten oder sich zumindest dafür dankbar gezeigt hatten. Ainsley hingegen hatte über die Sache ja noch nicht einmal reden wollen, egal wie feinfühlig Nina auch vorgegangen war. Aber hier war schließlich ein Kind betroffen. Nina wand sich vor Unentschlossenheit und seufzte. Was war das Richtige? Sollte sie bleiben oder wieder gehen? Ainsley kam schließlich zurecht, oder nicht? Aber jetzt fielen Nina wieder die unangenehmen Unterhaltungen darüber ein, warum Ainsley nicht an den Abschlussprüfungen teilnehmen konnte. Das war doch nicht in Ordnung, vor allem nicht bei einem so schlauen jungen Mädchen wie ihr. Sie sollte sich Unis angucken und sich ausmalen, wie viel Spaß sie dort haben würde, wenn sie erst einmal zu Hause ausgezogen war. Stattdessen schlurfte sie bloß durch die Gegend, schnauzte ihren Bruder an und plante überhaupt nichts für die Zukunft. Vielleicht könnte Nina ja ein behutsames Gespräch mit ihren Eltern führen und ihnen vermitteln, was für eine kluge Tochter sie hatten. Ja, das war doch eine gute Idee. So würde sie es machen. Kühn marschierte sie auf das Gartentor zu. Die Klinke war kaputt und das ganze Ding hing schief in den Angeln. Vorsichtig schob sich Nina hindurch und ging über die zerborstenen Steinplatten den Gartenpfad entlang. Draußen auf der Straße war es gruselig still. Kein einziges Auto fuhr vorbei. Am Himmel zog ein einsamer Turmfalke seine Kreise. Angesichts seiner ruhigen Erhabenheit beobachtete Nina ihn einen Moment ehrfürchtig. Sie beneidete ihn um seine wenigen sozialen Pflichten. Dann ging sie weiter zur Haustür und klopfte rasch an, bevor sie ihre Meinung noch änderte. Kapitel 26 Lange war es still. Im Haus brannte kein Licht, und wenn Nina nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, dass die beiden Kinder eben hineingegangen waren, hätte sie das Gebäude für leer gehalten. Dann ertönte schließlich ein Ruf in scharfem Tonfall. Die Stimme gehörte eindeutig zu Ainsley, und es hatte wie »Mach nicht auf« geklungen. Doch zu spät. Man konnte hören, wie auf der anderen Seite der Tür mehrere Riegel zurückgeschoben wurden, vermutlich von einer schmutzigen kleinen Hand. »Nina!« Auf Bens klebrigem Gesicht war die Freude bei ihrem Anblick unverkennbar. Dieses lächelnde Kind erinnerte kaum noch an den knurrigen kleinen Jungen, den sie zum ersten Mal auf den Eingangsstufen zu ihrem Wagen getroffen hatte. »Hi, Ben! Haben Sie was zu lesen für mich?« Nina verfluchte sich selbst, weil sie daran nicht gedacht hatte. »Nein, tut mir leid, ich habe gar nicht... Ich hätte wirklich ein paar Bücher mitbringen sollen. Ich meine, natürlich habe ich welche, aber die sind noch im Wagen,« improvisierte sie schnell. »Ist eure Mutter zu Hause?« Ben setzte augenblicklich einen abweisenden Gesichtsausdruck auf und wich ihrem Blick aus. Hinter ihm entdeckte Nina eine furchtbar unordentliche Küche voll mit Müll und leeren Milchtüten. Das Haus roch nach Staub, Verwahrlosung und noch nach etwas anderem, das Nina nicht so recht einordnen konnte. »Ben? Wer ist da?« ertönte wieder Ainsleys Stimme. Dann erschien die Jugendliche hinter ihrem Bruder und blickte Nina, die draußen im Sonnenschein stand, aus misstrauischen Augen an. »Was wollen Sie denn hier?« Ihr sonst so respektvoller Tonfall hatte sich völlig gewandelt. Das junge Mädchen klang pampig und wütend, schien Nina einfach hinauswerfen zu wollen. Mit einem Mal wurde Nina klar, dass Ainsley viel größer und stärker war als sie selbst und wohl wirklich dazu in der Lage sein würde, wenn sie wollte. »Ich, äh, ich hab mich nur gefragt...« Ist eure Mutter zu Hause? Ainsley und Ben sahen sich an. Was geht sie das denn an? Fragte Ainsley rotzig. Ich, ich wollte ihr nur erzählen, wie super du dich machst. Das ist alles. Ich schulde dir auch noch Geld und wollte sicher gehen, dass du es auch bekommst. Sie wollen nicht etwa rumschnüffeln? Nina wusste nicht so recht, was sie darauf antworten sollte und senkte den Blick. Ist sie da? Uns geht es gut. versetzte Ainsley. Wir brauchen keine Almosen.« »Das sind doch keine Almosen«, sagte Nina. »Das ist dein Lohn. Den hast du dir verdient.« Ainsley wirkte hin und hergerissen. »Bitte«, sagte Nina. »Bitte, Ainsley. Ich verspreche dir, dass ich keine bösen Absichten habe. Ich will euch keinen Ärger machen. Ich möchte doch nur sichergehen, dass alles in Ordnung ist.« Jetzt bemerkte sie aus den Augenwinkeln eine plötzliche Bewegung hinter den Kindern. Es war eine Maus, und zwar eine riesige. Entweder eine Maus oder eine Ratte, dachte Nina. Und in dem Moment war ihr sonnenklar, dass sie nicht einfach wieder gehen konnte. Sie schaute zu Ainsley auf, die offenbar zu demselben Schluss gekommen war. Das junge Mädchen stieß einen tiefen Seufzer aus und ließ die Schultern sinken. »Sie dürfen aber niemandem sagen, dass sie hier war.« »Okay«, log Nina und machte sich nicht einmal die Mühe, die Finger zu kreuzen. Irgendetwas war nicht in Ordnung und sie würde herausfinden, was hier schief lief. »Ich komme einfach nur für ein Minütchen rein. Das dürfen sie nicht.« »Ist eure Mutter denn nun da oder nicht?« Plötzlich ertönte ein leises Geräusch, das wie das Läuten eines Glöckchens klang. Alle sahen einander an. Ben stand unter solcher Spannung, dass er auf- und ab hüpfte. Ains, sagte er und zupfte seine Schwester am Pullover. Lass sie doch reinkommen, sie ist echt nett. Doch Ainsley starrte Nina an, als hätte sie sie noch nie zuvor gesehen. Ich bleibe auch nicht lange, versicherte Nina in beruhigendem Tonfall. Sie musste da jetzt rein. Entschlossen machte sie einen Schritt über die Schwelle. »Mrs. Clark?« rief sie mit sanfter Stimme. »Mrs. Clark?« Als Antwort klingelte das Glöckchen ein weiteres Mal. Das Wohnzimmer roch muffig, staubig, alt und modrig. Überall lagen Bücher und Papierstapel herum. Nina schaute sich um. »Das sieht für mich aber ganz nach Prüfungsvorbereitungen aus.« Ohne ein Lächeln zuckte Ainsley mit den Achseln. Nichts erinnerte mehr an das fahrige, beflissene Mädchen aus dem Bücherwagen. Stattdessen hatte Nina hier jemanden vor sich, der aufsässig und unnachgiebig war, sich völlig unzugänglich zeigte. Nina sah sich um und räusperte sich. »Äh«, sagte sie, »wo steckt eure Mom denn?« Weil die Tür ziemlich verzogen war, musste sich Nina dagegen stemmen, um sie aufzubekommen. Das Zimmer befand sich auf der Rückseite des Hauses und hatte eine dicke, rosafarbene Texturtapete. Der Geruch von Talkumpuder lag in der Luft und intensiv auch noch ein anderer, den Nina zuvor bereits wahrgenommen hatte. Jetzt erkannte sie ihn. Es roch nach Krankheit. »Hallo?« Als Nina ins Zimmer trat, wandte die Person im Bett qualvoll langsam den Kopf in ihre Richtung, und Nina wäre beinahe ein Keuchen entfahren. Es handelte sich um eine Greisin, uralt und verschrumpelt. Doch dann sah Nina genauer hin und begriff, dass diese Frau gar nicht so alt war, sondern der Schmerz ihr Gesicht zerfurcht hatte. Ihr Hals war in einem merkwürdigen Winkel verdreht. »Hallo«, sagte die Bettlägerige mit leiser, tiefer Stimme. Einerseits war immer noch die Melodie des lokalen Akzents darin zu erkennen, andererseits klang es, als fehle ihr für jedes Wort der Atem. »Entschuldigen Sie bitte, dass ich nicht aufstehe.« »Sind Sie Mrs. Clark?« »Kommen Sie vom Sozialamt?« »Nein«, antwortete Nina. »Oder von der Schule? Mit der Schule hatte ich doch gesprochen.« Nein, nein, ich komme auch nicht von der Schule. Ich habe eine mobile Buchhandlung. Och, den Bücherwagen, fragte die Frau mit rasselndem Atem. Sie sah wirklich nicht gut aus. Davon habe ich gehört. Das klingt toll. Ich, Ich werde Ihnen mal was zu lesen vorbeibringen, versprach Nina. Sie wagte es, einen Schritt näher ans Bett zu treten. Es ist nur... dass ich mir ein bisschen Sorgen um Ben mache. »Och, er ist ein ziemlicher Rabocke«, sagte Mrs. Clark langsam. Sie schien ihrer Kehle jedes Wort geradezu abbringen zu müssen. Die Atmosphäre im Raum war bedrückend und Nina spürte ein Prickeln auf der Haut. Trotzdem zwang sie sich, noch näher heranzugehen. »Entschuldigen Sie bitte«, begann sie nun, Aber was fehlt Ihnen denn? MS, antwortete die Frau. Wissen Sie, ich habe gute und schlechte Tage. Sie wirkte wirklich nicht so, als hätte sie gute Tage. Nina trat noch näher. Aber mit MS haben Sie doch Anspruch auf einen Rollstuhl, erklärte sie. Kommt denn jemand vorbei, um nach Ihnen zu sehen? Nein. tönte da eine scharfe Stimme von der Tür her. Nina drehte sich um. Mit funkelnden Augen starrte Ainsley sie an. »Nein, sowas brauchen wir nicht.« »Aber irgendeine Form der Unterstützung bei der Pflege. Jemand, der euch dabei hilft, sich um sie zu kümmern.« Unnachgiebig schüttelte Ainsley den Kopf. »Was denn? Irgendein Fremder, der sich in alles einmischt und dann behauptet, dass ich nicht in der Lage bin, mich um meine eigene Mutter zu kümmern?« nie im Leben. »Aber so läuft das doch gar nicht«, wandte Nina ein. »Die helfen beim Putzen und...« »Ich bin noch keine 16«, rief Ainsley wütend aus. »Wissen Sie, was sie machen? Die stecken Ben und mich ins Kinderheim, in zwei unterschiedliche Heime. Haben Sie mal gehört, was in solchen Einrichtungen abläuft?« Nina nickte. »Aber so... so wäre das doch gar nicht«, Ich bin mir sicher, dass sie alles nur Erdenkliche tun würden, damit ihr zusammenbleiben und hier bei eurer Mutter wohnen könnt. »Nein, würden die nicht«, beharrte Ainsley. »Und ich kann mich doch um sie kümmern, das kriege ich wunderbar hin«, ihre Stimme klang gepresst. »Sie ist ein tolles Mädchen«, warf ihre Mutter vom Bett aus ein. »Allerdings«, sagte Nina. »Ich weiß, dass sie ein tolles Mädchen ist, sie arbeitet ja für mich.« Aber sie sollte wirklich an den Abschlussprüfungen in der Schule teilnehmen dürfen. Und Ben sollte jeden Tag zum Unterricht, wenn es nach den Ferien wieder losgeht. »Ich will aber nicht«, erklang eine laute Stimme von draußen. »Ich weiß, ich weiß«, murmelte Mrs. Clark und stieß ein hohles, würgendes Husten aus. »Aber ich brauche die beiden doch. Wenn wir alle zusammen sind, wenn wir uns einfach hier im Bett aneinander kuscheln...« Dann haben wir niemanden sonst nötig. Wir müssen schließlich nirgendwo hin, oder? In dieser Schule sind sie sowieso nicht nett. Ainsley nickte. Wir kommen gut klar. Nina trat noch weiter vor. Hier könnte durchaus einiges getan werden, und ich kann Ihnen versichern, dass es Änderungen zum Guten hin wären. Aber ich brauche die beiden, jammerte die Frau. Nina schüttelte den Kopf. Hilfe brauchen sie, räumte sie ein, jedoch nicht von den beiden hier. Sie sind doch meine Familie. Das sind sie ohne Frage, stimmte Nina zu, aber man muss ihnen auch ihr eigenes Leben zugestehen. In der folgenden Stille bemerkte Nina zu ihrem Entsetzen, dass Mrs. Clark Tränen über die wechselnden Wangen liefen. Es tut mir leid, murmelte Nina. Ich wollte sie wirklich nicht so aufwühlen. Nein, sagte Mrs. Clark. Aber für sie ist das ja alles schön und gut. Sie sind nicht krank. Und sie haben keine Kinder, die sie lieben. Sie wissen nicht, wie das ist. Nina schüttelte den Kopf. Da haben sie recht, räumte sie ein. Aber es muss doch eine bessere Art und Weise geben, die Dinge zu regeln. »Sie brauchen Hilfe von ausgebildetem Personal, das sich vernünftig um sie kümmern kann.« Sie spürte, wie Ainsley hinter ihr zusammenzuckte und stand reglos da. Mrs. Clark seufzte. »Meine Tochter hat das alles immer so toll hingekriegt. Oder nicht, Ainsley? Früher hast du das so gern gemacht, geputzt und das Bettzeug gewechselt und gekocht,« Ich weiß gar nicht, warum du damit aufgehört hast. Sie schaute sich um, als würde sie das furchtbare Chaos zum ersten Mal bemerken. Ich begreife gar nicht, wie es so weit kommen konnte. Ainsley seufzte schwer. Hast du Bender nicht dazu gebracht, zum Unterricht zu gehen? fragte die Mutter. Er muss doch zur Schule, Ainsley. Früher hast du das so gut hinbekommen. Ei, nickte Ainsley. Ja, aber das war auch alles, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Alles, was ich jemals getan hätte. Deine Sklavin sein, für immer hier feststecken, putzen, waschen, schrubben, ich... Das wollte ich einfach nicht. Ich wollte auch mal Zeit für was anderes haben. Wütend starrte sie zu Nina herüber. Ich arbeite gern für sie. Jetzt rollten Mrs. Clark die Tränen heftiger über die Wangen. Aber ich dachte, du hast auch immer gesagt, dass es dir nichts ausmacht. Weil ich nicht wollte, dass sie mich dir wegnehmen. Oder Benny. Aber ich habe geglaubt. Als ich kleiner war, habe ich eben gedacht, dass es dir irgendwann wieder besser gehen würde. Mir war nicht klar, dass es so bleiben würde. Für immer. Dass ich hier für immer hängen bleiben würde. Inzwischen weinten beide, und Mrs. Clark streckte die Hand aus. Ainsley griff danach und drückte sie ganz fest. »Wir können das wieder hinbiegen,« sagte sie und schaute zu Nina herüber. »Nicht wahr?« Nina sah sich um. »Na ja, ich weiß zumindest, wo wir ansetzen können.« Sie hatte Ben gebeten, bei seiner Mutter und Schwester zu Hause zu bleiben, aber ohne Erfolg. Stattdessen tapste er ihr hinterher und stellte ihr mit ängstlicher Stimme jede Menge Fragen. Nina versuchte ihn, so gut es ging, zu beschwichtigen und brachte ihn schließlich damit zur Ruhe, dass sie ihn im Bücherwagen vorne ins Fahrerhäuschen setzte. Das fand er toll. Und was noch besser war, als er ein paar Freunde aus der Schule beim Schaukeln auf dem Spielplatz entdeckte, ließ Nina ihn die Hupe betätigen, sodass sich alle zu ihm umdrehten. Er winkte heftig. Nina lächelte. Wie schnell bei einem Achtjährigen doch die Stimmung umschlagen konnte. Zurück auf dem Hof stieg sie aus und rannte in die Scheune hinüber. Sie trug die ganze Batterie an Putzmitteln zusammen, die sie für die Reinigung des Bücherwagens gekauft hatte. Außerdem nahm sie vorsichtshalber noch eine dicke Rolle Müllsäcke aus festem schwarzem Plastik mit. Als sie gerade alles in den Wagen packte, marschierte Lennox über den Hof, dicht gefolgt von Parsley. Bei ihrem Anblick hielt der Bauer inne, errötete sanft und räusperte sich. »Hey«, sagte er beim Näherkommen, »wofür ist das denn alles? Haben Sie jemanden überfahren und wollen die Beweise beseitigen?« Nina spürte, wie auch ihre Wangen zu brennen begannen, und sie mahnte sich nicht, auf seine langen, starken, hart arbeitenden Finger zu starren. »Die sollte sie sich lieber nicht zu genau ansehen, um nicht darüber nachzudenken, wozu sie wohl fähig wären.« Nein. Das würde sie nicht tun. Und sie würde auch dem Blick seiner blauen Augen ausweichen, der sie zu durchbohren schien. Nein, antwortete sie, und dabei wollte sie es belassen. Ist das da Ben Clark? fragte Lennox und deutete mit einer Kopfbewegung ins Innere des Wagens. Hey Ben, wie geht's denn deiner Mutter? Warte mal. Er verschwand im Hauptgebäude und kehrte mit einer Schüssel Eier zurück. Möchtest du die ihr vielleicht mitbringen? Sie wissen das mit seiner Mutter? fragte Nina entrüstet. Was, Mrs. Clark? Ich habe gehört, dass es ihr nicht so gut geht, aber es ist doch nichts Ernstes, oder? Sie ist komplett bettlägerig, rief Nina aus. Ainsley und Ben haben das seit Monaten verheimlicht, vielleicht sogar seit Jahren. Ainsley gehört zu den Kindern, die ihre Eltern pflegen, und davon hatten sie keine Ahnung? Lennox sah sie an. »Ich versuche normalerweise, mich aus den Angelegenheiten anderer rauszuhalten«, erklärte er, »und hoffe, dass Sie mich auch in Ruhe lassen.« »Hm«, knurrte Nina. »Betätigen Sie sich etwa gerade als Gutmensch?« »Tja, das muss ich wohl, wenn es hier sonst niemand tut.« Lennox schnaubte und marschierte brüst davon. Nina sah ihm hinterher und wünschte, sie hätte ihn nicht so angepampt. Sie verstand gar nicht, warum er sie bei jeder Begegnung derart auf die Palme brachte. Ainsley beklagte sich bitterlich, selbst dann noch, als Nina aus der zweiten Tasche zwei Packungen Schokoladenplätzchen, Bananen, Tee, Eis und eine große Flasche Irnbrew hervorholte. »Je besser du mitmachst, desto mehr kriegst du davon ab«, versprach Nina lächelnd. »Ich bin doch keine vier Jahre alt.« »Weiß ich«, seufzte Nina. »Weißt du was? Für diese Zeit bezahle ich dir deinen üblichen Lohn aus dem Laden.« Das munterte Ainsley augenblicklich auf, so daß sie die Ärmel hochkrempelte und sich an die Arbeit machte. Während Ainsley ihre Mutter aus dem Bett hob, zog Nina es ab und packte das Bettzeug in die Waschmaschine, zusammen mit allem, was sie an Schmutzwäsche in der Wohnung finden konnte. Viele Kleidungsstücke waren so schlimm von Schimmel befallen, dass Nina sie sofort wegwarf oder Putzlappen daraus machte. Sie würde schon irgendwie andere Kleidung für die Clarks auftreiben. Sie putzten, schrubbten und polierten und füllten dabei etliche Säcke, die Nina nachher zur Müllkippe bringen würde. Ohne den ganzen Unrat sah das Häuschen gleich viel besser aus. Sogar der kleine Ben, der inzwischen schmutziger war als je zuvor, half beim Aufsammeln und Aufräumen. Mit dem Versprechen, ihm neue Sachen zu besorgen, konnte ihn Nina zum Aussortieren kaputten Spielzeugs bewegen. Noch war sie sich zwar nicht darüber im Klaren, wie sie sich das leisten sollte, aber sie würde sich schon etwas einfallen lassen. Dann setzte sie Ben aufs Staubsaugen und Fensterputzen an, wo ein paar übersehene Stellen hier und da nicht so schlimm sein würden. Nina selbst setzte sich zusammen mit Ainsley in die Küche und öffnete all die Umschläge mit Formularen und Briefen von offiziellen Stellen, die sich kreuz und quer auf dem Tisch angesammelt hatten. Oh, Ainsley«, sagte Nina, »kein Wunder, dass ihr es so schwer habt. Guckt doch mal, die wollen alle möglichen Belege, sonst streichen sie euch die Unterstützung.« »Warum um alles in der Welt hat das Sozialamt denn ja nicht besser aufgepasst?«, fragte sich Nina. Ihr seid völlig durchs Raster gefallen. Weil ihr niemanden stört, kümmert sich auch niemand um euch. Und genau so gefällt es uns, grunzte Ainsley. Nein, so gefällt es euch eben nicht, oder? Und zwar schon lange nicht mehr. Ainsley schüttelte bloß den Kopf. Es wird besser werden, versprach Nina. Sagen Sie bloß nichts. Ainsley war rot vor Wut. Ich weiß ja, dass Sie uns nur helfen wollen und so, und dafür sind wir auch dankbar und alles. Aber erzählen Sie das nicht im Ort rum. Ich will nämlich keine Almosen, keine Kleider aus dem hand laden oder die abgetragene Schuluniform von jemand anderem. Nina schüttelte den Kopf. Verstehe. In Ordnung. Ich will nicht, dass alle davon erfahren. Okay, sagte Nina. Mal sehen, was ich tun kann. Aber Ainsley… Du musst in der Schule unbedingt bei den Prüfungen mitmachen. Du bist so ein kluges Mädchen und würdest sicher gut abschneiden. Wenn wir dich da in die richtige Bahn lenken, könntest du es wirklich zu etwas bringen und deiner Mutter damit ein besseres Leben ermöglichen. Ohne mich? Nina musste zugeben, dass ihr Einwand berechtigt war. Naja, sagte sie, eins nach dem anderen. Sie haben gut reden, Sie sind hier einfach aus dem Nichts aufgetaucht und ziehen sicher auch bald weiter, oder nicht?« Nina wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Das Notfallteam vom Sozialamt war toll. Die Mitarbeiter fegten zur Tür herein und erfassten die Situation auf einen Blick. Sie legten ganz besonders großen Wert darauf, Ainsley als Pflegerin ihrer Mutter ernst zu nehmen und ihr immer wieder zu versichern, was für gute Arbeit sie da geleistet hatte. Außerdem zauberten sie eine große Packung Lego für Ben hervor. Der Junge ließ sich damit auf dem Bett seiner Mutter nieder und baute das Modell mit einem Geschick und einer Konzentration zusammen, die Nina bei ihm gar nicht erwartet hätte. Nina ging Lennox aus dem Weg, als sie nach Hause zurückkehrte. Sie war schmutzig und todmüde, es war jedoch das angenehme Gefühl rechtschaffender Müdigkeit. Nina fand, dass sie sich ihr heißes Bad an diesem Abend wirklich verdient hatte. Und an Lennox würde sie dabei keinen Gedanken verschwenden, beschloss sie. Der war so auf seine eigenen Probleme fixiert gewesen, dass er die Menschen in seiner Umgebung gar nicht wahrgenommen hatte. Kapitel 27 Der Sommer verstrich langsam. Es gab zwar stürmische Momente, in denen sich Wolken auf dem Dach des Bücherwagens zu Türmen schienen und der Regen so heftig prasselte, dass sich unter seinem Gewicht die langen Gräser der Wiesen bogen, aber dazu kamen auch zauberhafte, prachtvolle Tage, an denen die Sonne in einem Meer aus Gold und Rosé aufging, der Wind sanft und warm blies und nur winzige Wolken über den Himmel eilten. Dann waren überall Kaninchen zu sehen – Der Duft von Heu lag in der Luft und ließ die ganze Welt rein und wie frisch gewaschen riechen. Und das Wichtigste von allem? Es gab dabei nicht einen einzigen Tag, an dem Nina lieber irgendwo anders gewesen wäre. Noch war das letzte Wort nicht gesprochen. Es war leicht, sich zu sagen, klar werde ich umziehen, natürlich gehe ich nach Orkney. Aber so einfach war das dann doch nicht, wie Nina allmählich erkannte. Sie machte für ihre Kunden deren Lieblingsbücher ausfindig, kümmerte sich um die viel zu vollen Vorlesestunden für Kleinkinder, von denen sie auch problemlos zehn in der Woche hätte anbieten können, und konnte die Hauptstraße nicht entlang gehen, ohne dabei von sechzig Leuten gegrüßt und aufgehalten zu werden. Ein bisschen so musste es wohl sein, wenn man berühmt war, dachte sie manchmal bei sich. Aber sie musste sich auch eingestehen, wie schwer es ihr fallen würde, dieses Leben aufzugeben. denn trotz allem konnte sie es nicht verleugnen. Sie war glücklich hier. Ainsley erschien wieder regelmäßig zur Arbeit und konnte gar nicht fassen, wie freundlich, verständnisvoll und hilfreich die Leute vom Sozialamt waren. Durch sie kam jetzt jemand vorbei, der ihnen beim Putzen half. Ainsleys 16. Geburtstag stand kurz bevor und ihre Mutter gab sich Mühe, am Leben ihrer Kinder teilzuhaben. Nach den Ferien wollte sie Ben jeden Tag in die Schule schicken. Mrs. Clark hatte hoch und heilig versprochen, sie nicht zu Hause zu behalten, um mit ihnen im Bett zu kuscheln. Im Moment nahm Ben mehr oder weniger regelmäßig am örtlichen Sommerferienprogramm teil. An dem einen oder anderen besonders schönen Tag entdeckte Nina ihn allerdings beim Tom Sawyer-haften Schwänzen am Fluss und verpetzte ihn bei Ainsley. Das schlechte Gewissen darüber, dass sie ihn in seiner Freiheit beschnitt, meldete sich aber nur ganz leise zu Wort. Ben war auch der Grund dafür, dass Nina gegen ihre wichtige goldene Regel verstieß, nie, nie, nie ein Buch zu verleihen. Manchmal bot sie an, besonders tolle Ausgaben wieder zurückzukaufen, wenn sie in gutem Zustand waren. Aber nein, sie war nun wirklich keine Bücherei. Sie musste schließlich Leben und Essen und Rechnungen bezahlen, Für Edwin und Hugh gab es Freundschaftspreise und für Ainsley ihren Mitarbeiterrabatt. Alle anderen mussten jedoch bezahlen, sonst würde Nina nicht über die Runden kommen. Alle anderen außer Ben Seit sein Lesehunger geweckt war, gab es für den Jungen kein Halten mehr. Er verschlang die Wunderweltenbaum-Serie, Harry Potter, die Abenteuerserie, Arthur Ransoms Bücher um Schwalben und Amazonen, Er las, als wäre ein Damm gebrochen, und Nina hatte einfach nicht das Herz, ihm ein Buch zu verweigern. Nach dem Ferienprogramm machte Ben üblicherweise ein paar Erledigungen für seine Mutter, tauchte danach aber fast jeden Tag bei Nina auf und ließ sich wie eine Katze in der Sonne auf den Zugangsstufen nieder. Den ganzen Sommer hindurch war im Bücherwagen viel los. Es kamen Spaziergänger und Wanderer, die Karten und etwas über die Geschichte der Gegend suchten. Manche wollten einfach nur ein Buch, das sie mit einem lokalem Bier im Sonnenschein genießen könnten oder das ihnen nachts bei prasselndem Regen im Zelt Gesellschaft leisten würde. Viele hatten längst beschlossen, dass sie den nächsten Urlaub in der Wüste Gobi verbringen würden Wenn es im Wagen ausnahmsweise mal ruhig war, ließ Nina Ainsley ihre Geografie und Geschichtsbücher herausholen, damit sie in der Leseecke ein wenig lernen konnte. Natürlich tat Nina das alles für die Familie Clark. Tief in ihrem Inneren war ihr aber auch bewusst, dass sie damit gleichzeitig so egoistisch war, sich selbst etwas Gutes zu tun. Mochte ihr Liebesleben auch ein Desaster sein, ihre Hoffnung auf dauerhaftes Verweilen hier im Ort sich erledigt haben und sie wohl auf die Orkney-Inseln ziehen müssen, aber so musste sie sich wenigstens nicht vorwerfen, untätig geblieben zu sein. Kapitel 28 Nina verbrachte immer weniger Zeit auf dem Bauernhof, weil sie im Bücherwagen so viel Arbeit hatte. Nach der ersten verheerenden Veranstaltung, bei der sich die Teilnehmer gegenseitig mit Rosinen beworfen hatten und Akela durch die Luft geflogen war, lief ihr neuer lesewelpen buchclub super. Die Kleinkinderstunde war weiter beliebt und auch im Ort bildeten sich jede Menge neue Lesezirkel. Nina gab sich große Mühe, für diese Gruppen immer nur das Allerbeste zu finden, statt einfach etwas Neues und Teures vorzuschlagen, während die Kleinen am liebsten nur Sachen von Maurice Sendak haben wollten. Was diesen Illustrator anging, schrieb sie Griffin eines Abends eine Nachricht. »Stell dir vor, du gehst zu deinem Verleger und sagst, hey, ich zeichne gerade dieses Buch, in dem ein nackter Junge mit sichtbarem Pillermann von vier Oliver Hardys in einem Kuchen eingebacken wird. Ja, genau, Zucker zum Frühstück.« »Du klingst seltsam.« »Ich mache eben viele Überstunden.« Inzwischen denke ich nur noch in Büchern. Ich schufte zu viel wie in harte Zeiten und die abendliche Heimkehr ist dann wie bei Cold Comfort Farm. Griffin schrieb mürrisch, »Ich wünschte, ich könnte in Büchern denken. Das erlaubt man uns gar nicht. Hier dreht sich alles um unsere Präsenz in den sozialen Medien.« Seufzend beendete Nina den Chat und wollte eigentlich ein bisschen lesen, um sich aufzumuntern. Leider sah sie überall nur Bücher mit romantischen Helden, die sie entweder an Lennox erinnerten, wenn sie knurrig und verschlossen waren, oder an Marek, wenn sie als lieb und fröhlich geschildert wurden. Sie würde noch vollends durchdrehen, wenn sie noch länger suchte. Sie war so aufgewühlt und überhaupt nicht müde, dass sie beschloss, und das durfte sie doch, warum nicht, ihren alten Spazierweg zu gehen, ohne dabei sentimental zu werden. Marek würde nicht da sein, er würde nicht anhalten. Und falls doch, war ja trotzdem alles gesagt. Ein bisschen Bewegung würde sie sicher müde machen. Und vielleicht würde sie unterwegs sogar die Hoffnung wiederfinden, dass es eines Tages doch noch jemanden für sie geben mochte. Womöglich war bisher bloß das Timing schlecht gewesen und die Sache mit der Romantik für sie doch noch nicht komplett gelaufen. Parsley bellte hoffnungsvoll, als Nina aufbrach, doch ausnahmsweise kümmerte sie sich nicht um ihn. Sie scheuchte die Hühner aus dem Weg und trat ihren Spaziergang über die Landstraßen ganz für sich an. Der Weißdorn stand in voller Blüte und schickte seinen schweren Duft hinaus in die frische Nachtluft, als sich Nina fester in ihre Jacke wickelte und voranmarschierte. Sie fand es besser, sich hier draußen Gedanken über ihre Zukunft zu machen, als in einer tollen Wohnung zu hocken, die ihr gar nicht gehörte, und bald nicht einmal mehr Lennox. Die Scheune würde ihm weggenommen werden, von einer Frau, die sie gar nicht haben wollte, die keinen Wert auf den Hof oder den schönen Ort Kirinthief mit seinem Marktkreuz legte oder auf die Fähnchen, mit denen der Marktplatz zu Mittsommer geschmückt war. Kate wollte einfach nur alles zu Geld machen. Wütend versenkte Nina die Hände in den Taschen. Eigentlich könnte sie sich ja auch hier etwas anderes suchen, dachte sie. Aber es war wohl nichts frei, außer einem Zimmer über dem Pub, wo sie eher nicht wohnen wollte, denn so schön wie in der Scheune würde es auf keinen Fall sein. Auf Orkney hatte man ihr hingegen ein hübsches, leerstehendes Bauernhaus mit allem modernen Komfort günstig zur Miete angeboten. Das Angebot war mit der Frage einhergegangen, ob sie vielleicht noch 20.000 bis 30.000 andere junge Leute mitbringen könnte, um die Insel wieder zu bevölkern, wenn sie schon mal dabei war. Super. Danke. Nina seufzte angesichts ihres Dilemmas und stapfte weiter. Ehe sie sich's versah, erreichte sie auch schon mit reuigem Herzen den Bahnübergang. Als ihr Blick auf den Baum fiel, erstarrte Nina und keuchte auf. Er war von oben bis unten voller Bücher, die mit Schnürsenkeln an die Zweige gebunden waren und daran baumelten wie reifes Obst. In der tiefblauen Sommernacht war dieser Bücherbaum mitten im Nichts ein seltsamer und eigentümlich schöner Anblick. Nina starrte das Gebilde an. Oh, Marek, was hast du nur getan, dachte sie. Da gab es Bücher über Geschichte, Romane, Gedichtbände, einige auf Russisch oder Lettisch, andere auf Englisch. Manche hatten Wasserflecken, was wohl bedeutete, dass sie hier schon länger hingen. Bei anderen hatten sich Seiten gelöst und klebten nun am Stamm. Damit sah der Baum selbst aus wie ein riesiges Buch aus Pappmaché. Als Nina einen Schritt zurücktrat und wie verzaubert nach oben blickte, kam eine Brise auf und ließ die Bücher im Wind tanzen und sich drehen. Das Papier wurde zum Holz zurückgerufen, zum Wald, in dem es einst seinen Anfang genommen hatte. Oh mein Gott, hauchte Nina und zog ihr Handy hervor, doch dann steckte sie es wieder weg. Nein. »Nein, das würde sie nicht machen. Das konnte sie einfach nicht.« Sie warf einen Blick auf die Uhr. Es fehlte nicht mehr viel. Gleich würde der Zug hier durchfahren. »Es würde doch nicht schaden, Marek noch ein letztes Mal zu sehen, bevor sie hier wegging, oder? Vielleicht um sich bei ihm zu bedanken?« Der Anblick des Baumes hatte ihr gezeigt, dass seine Gefühle weitaus intensiver waren als gedacht. Entsprangen auch sie nicht dem Sehnen eines einsamen, romantischen Herzens? Und gehörten zwei solche Herzen nicht zusammen? Nein, auf keinen Fall. Schließlich ging es hier ja auch um einen kleinen Jungen. Marek hatte Familie. So etwas würde Nina niemandes Familie antun. Das konnte sie einfach nicht. Sie schluckte heftig. Also würde sie sich jetzt abwenden, würde einfach gehen. In der Ferne hörte sie leises Pfeifen und das gedämpfte Rattern, das sie inzwischen so gut kannte. Ihr Herz begann im Takt zum Klappern der Gleise zu schlagen. Kapitel 29 Wie angewurzelt stand Nina da, während die Lokomotive langsam in Sicht kam und ihre wertvolle Fracht hinter sich herzog. Nina konnte sich einfach nicht vom Fleck rühren. Plötzlich schlug sie alle Bedenken in den Wind, schlüpfte unter der Schranke hindurch und wedelte mit den Armen. Sie winkte so heftig, als hätte sie keine Ahnung, was sie da eigentlich tat, während der Zug nach und nach langsamer wurde. Mit klopfendem Herzen versuchte Nina, sich zurechtzulegen, was sie gleich sagen wollte. Einfach nur Nein oder vielleicht Es darf leider nicht sein? Sollte sie sich bloß vernünftig von Marek verabschieden? Oder ihm einen traurigen Blick schicken wegen des schlechten Timings und der verpassten Chance. Reglos stand Nina da und blinzelte, während ihr eine Million unterschiedlicher Dinge durch den Kopf fuhren. Sie entdeckte Jim oben in der Fahrerkabine und rief seinen Namen. Doch er schaute nicht zu ihr und schien auch nicht anhalten zu wollen. Dann kam der Zug irgendwann doch zum Stehen. allerdings weiter vorne auf den Gleisen, so sodass jetzt der letzte Waggon vor Nina stand, der mit der kleinen Plattform hinten. Und darauf saß, mit baumelnden Beinen, Marek, in normaler Kleidung statt seiner Arbeitsuniform. Nina schaute zu ihm hoch. »Hey«, sagte sie und wusste nicht so recht, was sie jetzt tun sollte. »Hey«, wiederholte sie und trat einen Schritt vor, da Marek ihr nicht in die Augen sah. Der Baum, sagte sie, dieser Baum, der ist ganz zauberhaft, aber ich meine, obwohl er wirklich schön ist. Marek stand auf. Nina, begann er, und seine Stimme war dabei so leise wie traurig. Ich komme, ich bin gekommen, um mich zu verabschieden. Warum? fragte Nina. Wieso? Wo gehst du denn hin? Ach, ich habe Ärger bekommen, weil ich den Schlafwagenzug hier zu oft aufgehalten habe. Oh nein, rief Nina aus. Du hast doch nicht etwa … Verlierst du dadurch womöglich deine Arbeit? Marek zuckte mit den Achseln. Keine Picknicks an den Gleisen, lächelte er. Das war alles meine Schuld. Gott, stieß Nina gequält aus. Das tut mir leid. Das tut mir alles ganz furchtbar leid. Marek schüttelte den Kopf. Du kannst nichts dafür. Nicht du, Nina. Aber ich war auch keine große Hilfe, murmelte sie bedrückt. Sie dachte an all die riesigen Gefallen, die Marek ihr getan hatte, wie sie ihn dazu ermuntert hatte, seine Stelle zu riskieren. Macht sich denn von deinen Kollegen niemand für dich stark? Doch, sagte Marek. »Ich bin ein guter Zugführer, der nur manchmal verbotene Sachen macht, aber...« Ein Moment herrschte Schweigen. »Wirst du eine andere Stelle finden?« »Oh nein,« antwortete er. »Nein, nein, keine neue Arbeit. Äh, ich kann nicht in Großbritannien bleiben.« Nina war entsetzt. »Himmel«, entfuhr es ihr. »Du wirst also abgeschoben? Die können dich doch nicht einfach abschieben.« Sie lief auf die Gleise und kletterte die Stufen hoch. Aber Marek hörte gar nicht richtig hin, sondern sprach einfach weiter. Sogar das ist hier verboten, sagte er. Das ist mir egal, rief Nina hitzig. Ich nehme alle Schuld auf mich. Vielleicht wird es einfach Zeit, meinte Marek traurig. Ich habe mir etwas vorgemacht. Ich habe hier mit dir Romantik gespielt, wie in einem Buch. Wie in den Geschichten von großen Dichtern. Nina sah ihm in die großen, dunklen Augen mit den langen Wimpern und spürte, wie Tränen in ihr aufstiegen. Aber du hattest recht, das war nicht echt. Ich hab doch ein Leben, das hat jeder, und mein Leben sind Aras und Bronja. Das hier ist nur gespielt, aber ich will ein echtes Leben. Seine Miene war gequält. Du, du gehst also? fragte Nina. Marek nickte. »Oh ja, ich fahre zurück nach Hause. Da finde ich schon Arbeit. Ich kann Maschinen reparieren, alle möglichen Motoren. Für jemanden, der Motoren reparieren kann, gibt es immer Arbeit.« Nina blinzelte. »Aber«, stammelte sie, »aber«. Ohne Vorwarnung ertönte ein lautes Pfeifen. Jim hatte die Maschinen wieder angelassen. »Auf Wiedersehen«, sagte Marek. Nina starrte ihn an, während sich der schwere Zug langsam in Bewegung setzte. »Steig runter, Nina«, rief Marek. »Los, das ist nicht sicher.« »Aber«, der Zug nahm schnell Fahrt auf. »Jetzt!« Nina schaute Marek ein letztes Mal an, dann sprang sie und landete sicher neben den Gleisen. Sie sah dem langen Güterzug hinterher, als er sich langsam durch das Tal schlängelte und aus ihrem Blickfeld verschwand. Nina stand neben den Schienen und wählte die Nummer von Mareks Handy, doch er ging nicht ran. Dann tippte sie wie rasend eine Nachricht für ihn, auf die er auch nicht antwortete. Schließlich rief sie Sorinda an. Ich weiß, wie dumm das war, schluchzte sie ins Telefon. Man musste Sorinda wirklich zugute halten, dass sie in diesem Moment nicht, ich hab's dir ja gesagt, antwortete, obwohl sie dazu jedes Recht gehabt hätte. Ich dachte, es wäre, naja, romantisch eben und irgendwie süß. Das war alles so eine Art Spiel. Bei dem er aber verloren hat, sagte Sorinda einfach nur. Nina brach wieder in Tränen aus. Sie rannte den ganzen Weg zum Hof zurück, wo Lennox die Haustür aufriss, als er ihre Schritte hörte. Seine große Gestalt zeichnete sich dunkel im Türrahmen ab. Er hatte Parsley an seiner Seite. »Was ist denn passiert? Was zum Teufel ist los?« brach es aus ihm heraus. Ihre Tränen hatten in ihm Furcht geweckt und er breitete instinktiv die Arme aus. »Geht es Ihnen gut? Ist etwas vorgefallen?« Er griff nach einem Gegenstand hinter der Tür. »Was ist das denn?« stammelte Nina, die erstarrt war und ihn aus großen Augen anblickte. Lennox sah sie ganz ruhig an, während sie einen Schritt zurückwich. Das ist ein Gewehr. Was ist los? Hat Ihnen jemand was getan? Zornig wischte sich Nina die Tränen weg und widerstand ihrem größten Wunsch in diesem Moment. Am liebsten hätte sie sich Lennox nämlich in die Arme geworfen, das Gesicht an seiner starken Schulter vergraben und es ihm überlassen, alles wieder in Ordnung zu bringen, so wie er das auch bei seinen Schafen machte. Stattdessen versuchte sie, sich zusammenzureißen. Nein, sagte sie. Nein, es ist nichts in der Art. Mit Blicken folgte sie seiner Hand, die das Gewehr sinken ließ. Sie war immer noch entsetzt, dass bei ihm eins hinter der Tür stand. Es, es ist nur wegen Marek, stotterte sie und brach wieder in Tränen aus. Lennox Gesichtsausdruck wandelte sich von einer Sekunde auf die andere. Plötzlich war seine Miene so verschlossen, als hätte man eine Tür zugemacht. Oh, sagte er. Frauenangelegenheiten. Als er sich einfach abwandte, hätte Nina ihm am liebsten irgendetwas an den Kopf geworfen. »Nein«, rief sie, »sie verstehen nicht. Er hat Ärger.« »Weil er damit dem Zug gehalten hat, wo er nicht durfte?«, fragte Lennox. »Gut.« »Aber er hat dadurch seine Arbeit verloren und wird jetzt abgeschoben. Die schicken ihn wieder nach Hause.« Lennox drehte sich zu ihr um und blickte sie ganz ruhig an. Manchmal ist es eben an der Zeit, heimzukehren, sagte er. Nina starrte ihn bloß an, weil sie nicht wusste, was sie sonst tun sollte. Lennox blickte auf seine Füße. Schließlich gab er sich einen Ruck und sagte, so habe ich das nicht gemeint. Das mit ihrem Lover tut mir leid. Marek ist gar nicht … Mein Lover, protestierte Nina. Er ist einfach nur ein Mann, der in Schwierigkeiten steckt, weil er mit mir befreundet ist. Er hat Fehler gemacht und ich auch, obwohl wir ja gar nicht weit gegangen sind. Nicht, dass es sie irgendetwas angehen würde. Naja, jetzt wird er jedenfalls des Landes verwiesen. Es tut mir leid, dass ich auch nur einen Moment davon ausgegangen bin, sie könnten sich um irgendetwas anderes scheren als ihre verdammten Schafe. Sie wandte sich ab, um zur Scheune hinüber zu stampfen. Warten Sie, rief Lennox. Was könnte ich denn Ihrer Meinung nach in dieser Angelegenheit tun? Ich dachte, Sie kennen vielleicht einen Anwalt, sagte Nina knurrig. Aber vergessen Sie es, ist nicht so wichtig. Ihnen ist es ja sowieso egal. Der Bauer trat einen Schritt auf sie zu. Ich kenne nur einen schottischen Scheidungsanwalt, sagte er. Keine Ahnung, wie hilfreich der bei dieser Sache sein würde. Machen Sie sich mal keine Gedanken, erwiderte Nina bitter. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Es dauerte mehrere Tage, aber dann bekam Nina endlich eine E-Mail von Jim. Marek war weg, zurückgekehrt nach Lettland. Nachdem sie die Nachricht bekommen hatte, blieb Nina die halbe Nacht auf und verfluchte den Namen, den sie ihrer Buchhandlung gegeben hatte. Sie fragte sich, ob es im wirklichen Leben überhaupt je für irgendjemanden ein Happy End gab. Kapitel 30 Wolken jagten vor einer grellen Sonne vorbei. Nachdem Midsommer nun hinter ihnen lag, zeigte sich abends wieder ein rosiger Schein am Himmel, der Anflug eines echten, sich allmählich vollziehenden Sonnenuntergangs statt einfach nur langsamem Ausblenden. Nina wartete auf den Fall des Damoklesscherz, darauf, dass Lennox, dieser alte Mistkerl, seinen Hof verlor und ihr kündigte, Das war lediglich eine Frage der Zeit. Es war furchtbar schwer, dachte Nina bei sich, endlich an einem Ort seine Heimat gefunden zu haben, nur um ihn dann wieder verlassen zu müssen. Vielleicht würde sie ja auf Orkney genauso glücklich werden. Sie hatte gehört, dass es dort wunderschön sein sollte, dass der Fisch direkt aus dem Meer auf den Teller sprang, der Himmel so weit war wie die Welt und die Leute nach Büchern gierten. Aber bei ihren täglichen Fahrten durch das Tal von Kirinthief vermisste Nina es bereits, bevor sie auch nur weggezogen war. Als sie heute ihren Bücherwagen zumachte, stand die Sonne groß und rund am Himmel und warf ihre Strahlen über das kleine Tal. Auf dem Dorfplatz, dessen Kopfsteinpflaster warm aussah, waren Spaziergänger und Touristen unterwegs, während Edwin und Hugh wie gewöhnlich vor dem Pub saßen, wo sie über Gott und die Welt sprachen. Leslie stellte gerade Obst vor ihren Laden und winkte der vorbeifahrenden Nina zu, genau wie die anderen Einheimischen, die sich an ihren Anblick längst gewöhnt hatten. Schulrektorin Kirsty hubte mit ihrem Mini. Bei so viel warmer Herzlichkeit musste Nina mit den Tränen kämpfen. Als sie auf einem nahen Feld eine Gruppe jungen Shinti-Spielen sah, entdeckte sie zu ihrer großen Verblüffung Ben unter ihnen. Sie fuhr an den baumelnden Glocken des Fingerhuts vorbei, der um diese Jahreszeit lilafarben die Straße säumte, hinauf zum Hof. Heute befanden sich die Kühe auf der oberen Weide, die Schafe auf der unteren. Die Lämmer, die man hatte heranwachsen lassen, konnte man inzwischen kaum noch von den erwachsenen Tieren unterscheiden. Nina musste lächeln, als sie den Kümmerling Fluffy mit seiner hässlichen Narbe bemerkte, den Lennox damals nach einem Hundeangriff zum Tierarzt gebracht hatte. Wie immer ging ihr bei seinem Anblick das Herz auf. Er hinkte weiterhin bei allem hinterher, wurde einfach nicht größer und heftete sich gern Parsley an die Fersen. An diesem Tag waren allerdings weder Parsley noch Lennox zu sehen, als Nina aus dem Lieferwagen stieg. Nina war so daran gewöhnt, die beiden über den Hügelstreifen zu sehen. Zwei sich bewegende Umrisse, von denen der große entschlossen ausschritt, der kleine neben ihm hersauste. Nina konnte sie meistens schon erkennen, wenn sie noch meilenweit entfernt waren, heute jedoch nicht. Bei dem Gedanken an Lennox war sie aufgewühlt, aber irgendwann würde sie ihm ja wieder gegenübertreten müssen und versuchen, nicht wütend auf ihn zu sein. Dann würde sie auf ihre Kündigung warten und schließlich weiterziehen. In beruflicher Hinsicht hatte sie mehr erreicht, als sie sich je hätte träumen lassen. Privat hingegen hatte sie es vergeigt. Nina dachte zurück an den Rat, den Surinder ihr vor ihrer Abreise gegeben hatte. Okay, es war nicht gut für sie gelaufen. Das war eben manchmal so. Aber immerhin hatte sich Nina geöffnet. Und Surinder behauptete ja immer, dass die Liebe nun mal schwierig war. Immer. Für alle. Wenigstens hatte Nina etwas dazugelernt und wusste nun, wie sie sich am besten verhalten sollte, wenn sie das nächste Mal einem Mann mit Welpenblick begegnete. Dann würde sie zumindest erst einmal herausfinden, ob er Single war, bevor sie anfing, mit ihm zu flirten oder ihm Gedichte schickte. Und sollte sie noch einmal einen knurrigen Bauern kennenlernen, dann würde sie die Beine in die Hand nehmen und rennen, statt sich in Fantasien von den Berührungen einer Hand zu ergehen, von einem starken männlichen Körper, den sie an ihrem spürte. Nina war so in Gedanken versunken, dass sie Lennox und Parsley erst bemerkte, als sie direkt vor ihr standen. Träumen Sie gerade von irgendwelchen Büchern? fragte Lennox. Nina sah sich auf dem Vorplatz um. Plötzlich fanden sich dort alle möglichen Arbeiter mit Werkzeug und Schaufeln ein. Was ist denn hier los? fragte sie. Ich dachte, sie würden vielleicht gern mitkommen, knurrte Lennox. Wir machen uns auf den Weg zu den Clarks. Wohin? Diese Kinder, Ainsley und Ben, murmelte Lennox. Sie haben doch gesagt, dass die Hilfe brauchen. Mrs. Clark war überglücklich, sie zu sehen, vollkommen überwältigt. Nina und Ainsley nahmen die schmutzigen Vorhänge ab, um sie zu waschen, während Lennox seinen Leuten Anweisungen gab. Sie reparierten die kaputten Türen und tauschten zerbrochene Scheiben aus. Zwei von ihnen machten sich sogar daran, das Wohnzimmer zu streichen – während jemand anders aufs Dach stieg und sich um die losen Ziegel kümmerte. Es war wirklich unglaublich, wie viel eine Gruppe Menschen erreichen konnte, wenn sie nur fest entschlossen war. Als Nina Lennox dafür danken wollte, sah er sie bloß verständnislos an. Er hatte getan, was zu tun war, und dafür seiner Meinung nach keine besondere Anerkennung verdient. Irgendwann kam auch Ben vom Spielen nach Hause. Er rannte begeistert zwischen den Männern herum und versuchte beim Gärtnern und Verputzen zu helfen, während das heruntergekommene Haus nach und nach auf Vordermann gebracht wurde. Gleichzeitig tat er sich an Plätzchen gütlich und stellte Radio 1 weitaus lauter an, als seine Mutter es normalerweise ertragen konnte. Die Sonne brannte auf sie herunter. Es war unglaublich heiß und sie arbeiteten ohne Pause durch. Lennox hackte draußen auf einem alten Baumstumpf Holz für den Winter, und Nina wagte von Zeit zu Zeit einen kurzen Blick hinüber. »Warum hören Sie denn auf?« fragte Ainsley, mit der sie zusammen die Vorhänge ausspülte. Hm, nur so«, murmelte Nina. »Ist das etwa wieder dieser alte Kerl?« fragte Ainsley. »Ah, stimmt, es ist derselbe.« »Ja, ja, schon gut«, knurrte Nina. Für eine Sekunde beobachteten sie ihn beide. »Los, weiter geht's«, rief Nina dann. Irgendwann erschien zu Ninas Überraschung ein älterer Herr mit Anzug und Krawatte, den sie schon einmal irgendwo gesehen hatte. Ihr wurde klar, dass es sich um Lennox' Anwalt handelte. Leise und eindringlich redete der Mann mit seinem Klienten, der die Axt sinken ließ. Lennox setzte eine gequälte Miene auf, und schien einen lautlosen Fluch auszustoßen. Nach einem bedauernden Blick in seine Richtung wandte sich der Anwalt ab. In diesem Moment bemerkte er durchs Fenster allerdings Nina, hob die Hand und trat durch die neue Tür in die Küche. »Hallo«, sagte er. »Hallo«, sagte Nina, die schon das Schlimmste befürchtete. »Ich wollte Ihnen nur sagen, dass... dass mir die Sache mit Ihrem... bekannten... Leid tut. Ich wollte eigentlich beim Innenministerium anrufen und da mal nachhaken. Aber dann habe ich erfahren, dass er Lette ist, also EU-Bürger. Abgeschoben werden kann er gar nicht. Er muss freiwillig ausgereist sein. Sie … Sie wollten wegen Marek im Innenministerium anrufen? Oh ja. Lennox hatte gefragt, ob ich nicht vielleicht … Mehr hörte Nina gar nicht … Sie starrte einfach nur aus dem Küchenfenster nach draußen. Auch dass der Anwalt ging, bekam sie kaum mit. Um die erschöpften Helfer nach der Arbeit zu verpflegen, hatte Lennox Mrs. Gasters aus dem Ort angeheuert. Mrs. Gasters las gern Bücher über Käfer und war auf diesem Gebiet eine richtige Expertin. Nina musste regelmäßig mit entschuldigender Miene erklären, dass sie leider nicht die neueste Ausgabe des britischen Entomologie-Magazins da hatte. Dann schnaubte und grummelte Mrs. Gasters vor sich hin und fragte, was für ein Service das denn sei. Nina musste jedes Mal erklären, dass sie hier überhaupt keinen Service anbot, sondern eine Buchhandlung führte, was ihre Kunden nicht zu besänftigen schien. Bei der Rückkehr auf den Hof waren dort auf langen Tischen große Portionen Schinken mit pika soße und Senf angerichtet. Dazu gab es frisches, hausgemachtes Brot in dicken Scheiben mit salziger Butter aus der Gegend. Nina entdeckte schwitzende Laibe-Blauschimmelkäse, cremigen Kartoffelsalat sowie einen erfrischenden Gurkenkohlsalat mit Fenchel, Orangen und Hafer, der total lecker aussah. Zum Nachtisch gab es Apfelkuchen mit noch warmer, schaumiger Sahne aus der Milchkammer. Nina konnte sich nicht daran erinnern, wann sie zum letzten Mal so großen Hunger verspürt hatte, aber bevor sie sich zum Essen an den Tisch setzte, huschte sie noch schnell in eine Scheune hinter ihrer eigenen Umgebauten. Ihre Hände waren von der Bleiche, die sie den ganzen Tag benutzt hatte, ganz rissig und wund, und Nina war sich ziemlich sicher, dass Lennox dort irgendwo Wollwachs herumstehen hatte. Damit cremte er die Euter der Schafe und auch seine eigenen Hände ein, und das wäre für ihre Haut jetzt sicher das Richtige. Nina massierte das Wollfett ein und füllte ihre Trinkflasche am Kran mit kaltem Wasser, das direkt aus dem Brunnen kam. Da bemerkte sie ihn. Am Anfang konnte Nina Lennox gar nicht richtig erkennen. Sie sah nur eine Silhouette, die sich vor dem von draußen hereinfallenden Sonnenlicht abzeichnete, Eine große Gestalt. Es hätte auch irgendjemand anders sein können. Aber es war nicht irgendjemand anders. Und im Bruchteil einer Sekunde änderte sich alles. Nina presste sich mit dem Rücken an die Wand der Scheune und spürte die Wärme der uralten Steine. Der süße Duft frisch geschnittenen Heus lag in der Luft, aus dem sich hier und da vom Speicher oben ein goldenes Fädchen löste und nach unten segelte. Wegen der Hitze trug Lennox sein Hemd halb offen. Seine Brust war ganz glatt. Während Nina ihn ansah, musste sie sich eingestehen, dass sie sich schon seit Wochen gefragt hatte, ob seine Brust wohl behaart war. Davon geträumt hatte. Aber das hatte sie nicht einmal sich selbst gegenüber zugeben können, und erst recht vor niemand anderem. Nina hatte Angst gehabt, dass ihre Fantasie wieder mit ihr durchgehen würde. dass sie sich in albernen Träumereien über einen Mann verlieren würde, den sie doch kaum kannte. Aber jetzt konnte sie nur noch an eins denken. In ihrem Hirn war nur noch für eine einzige Erkenntnis Platz, dass sie ihn berühren wollte, musste, und zwar bald, und dass niemand zugegen war, der die ruhige kleine Leseratte Nina deshalb verurteilen oder von oben auf sie herabsehen würde. »Möchtest du einen Schluck Wasser?« hörte sie sich fragen, wobei ihre Stimme atemlos und tiefer klang als sonst. Lennox trat in die Scheune und Nina hielt ihm ihre Flasche hin, an der außen Kondenswasser hinablief. Dabei hielt sie seinem Blick stand und versuchte zu lächeln, es gelang ihr aber nicht, sie konnte sich auch nicht mehr regen. Sein Blick war ausdruckslos, als er auf sie zukam. Nun war er ihr so nahe, dass sie die Hitze seines Körpers spüren, Und den frischen, sauberen Schweiß riechen konnte. Davon wurde Nina ganz schwindlig. Sie schluckte heftig. Ohne ein Wort des Dankes griff Lennox nach der Flasche und trank daraus, wobei er Nina unentwegt fixierte. Sie hatte jetzt den Bruchteil einer Sekunde Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. So viel war Nina klar. Den Bruchteil einer Sekunde, um nach ihrer Flasche greifen, sich abwenden und gehen zu können. Stattdessen tat Nina etwas, was sie von sich selbst niemals erwartet hätte. Sie presste sich herausfordernd noch fester gegen die Wand und erwiderte schamlos Lennox' Blick. Ihr Herz raste und sie traute ihrer eigenen Stimme nicht mehr. Die Wand brauchte sie als Stütze, falls ihre Beine nachgeben würden. Während Nina den Blick über seine Silhouette wandern ließ, die sich im kühlen, ruhigen Heiligtum der Scheune vor dem Sonnenlicht abzeichnete, wurde ihr klar, dass sie sich noch nie so sehr nach irgendjemandem oder irgendetwas verzehrt hatte. Zum Teufel mit allem anderen, mit Kate, Marek, den Konsequenzen und all dem, was als nächstes passieren mochte. Nina erwiderte Lennox' Blick, einen einzigen, zeitlosen, endlosen Moment lang, der in der Luft erbebte. Es kam ihr vor, als hätte die Welt die Pausetaste gedrückt, als sei sie eine scheue Ballerina, die auf ihren Auftritt wartete. Dann trat Lennox ein paar Schritte zurück und warf mit einem lauten Knall die Scheunentür zu. Es überraschte Nina, wie schnell jetzt alles geschah, dabei war ihre Entscheidung ja längst gefallen. Sie hatte eindeutig beschlossen, ihn zu provozieren, hatte an nichts anderes mehr gedacht als daran, wie sehr sie das hier wollte. Dennoch war sein Kuss so jäh und intensiv, dass er Nina zu überwältigen drohte. Lennox küsste sie souverän, aber so heftig und beharrlich, als tobe da ein Sturm der Erwartung in ihm, den er nur schwer bändigen könne. Es war bei weitem der beste Kuss in Ninas Leben. Hitzig erwiderte sie ihn, und ihr wurde bewusst, dass Küsse bis zu diesem Moment bei ihr immer nur eine Einleitung gewesen waren, eine Art, den anderen zu erkunden oder anzuheizen, ein Vorbote für das, was als nächstes passieren mochte, oder eben nicht. aber so war das hier nicht. Dieser Kuss war davon weit, weit entfernt. Er war absichtsvoll und bedeutungsschwer. Etwas Echtes, Wahres und ging Nina durch Mark und Bein. Als Lennox zu ihrer großen Enttäuschung plötzlich von ihr abließ, war Nina sicher, dass er sich jetzt wie üblich als Gentleman zeigen, sich entschuldigen und zurückziehen würde Was sie über Lennox und seinen wortkargen Charakter wusste, ließ sie vermuten, wie es jetzt weitergehen würde. Mit einer Diskussion, zähem Verhandeln, vermutlich peinlichen Momenten, dann vielleicht mit einem gemeinsamen Abendessen. Ninas Mut sank. Deshalb flüsterte sie ihm lieber rasch ins Ohr. »Mehr.« »Oh Gott«, stöhnte er und rückte heftig keuchend ein Stück von ihr ab, um sie anzuschauen. Von draußen drang Lärm herein. Ich muss, ich muss nach den Arbeitern sehen. Nina nickte, starrte ihn aber immer noch an. Später, sagte er nur, und sie fragte sich, warum es sie eigentlich die ganze Zeit gestört hatte, dass er so wenig mit ihr sprach. Sie beide schienen doch überhaupt keine Worte zu brauchen. Kapitel 31 Das Abendessen war die reinste Qual, dabei wäre es unter anderen Umständen ein echter Genuss gewesen. Die Sonne ging früh unter, an einem rosafarben und golden leuchtenden Himmel, und nach und nach stießen einige Frauen der Hofarbeiter mit noch mehr Essen zu der Gruppe hinzu, mit großen Portionen Schinken und farbenfrohem Obstkuchen. Von überall her kamen hungrige Männer und Frauen herbei. Riesige Krüge wurden bis zum Rand mit Cider gefüllt und schnell wieder geleert. Dicke Scheiben hausgemachtes Brot mit Bauernbutter und Käse aus der Gegend dienten als Beilage. Ben und eine Gruppe von Kindern aus dem Ort rannten rein und raus, jagten die wenig erfreute Hofkatze, steckten dem begeisterten Parsley etwas vom Essen zu und nippten hier und da heimlich am Apfelwein. Jemand hatte eine Fiddle mitgebracht und bald tanzten Paare über den Hof, es wurden Lieder gesungen und Witze erzählt. Nina und Lennox starrten einander einfach nur an, waren so geistesabwesend wie unbeholfen und bekamen von dem fröhlichen Treiben um sie herum nur wenig mit. Nina war sicher, dass jeder sehen konnte, was dahinter ihrer Stirn vor sich ging, immer wieder lief sie rot an und konnte sich auf nichts anderes konzentrieren. Sie war sich die ganze Zeit dessen bewusst, wo Lennox sich befand und in welche Richtung er blickte und wie lange sie wohl noch warten müsste, bis sie sich endlich einen Moment davon schleichen konnten. Schließlich wurden die Teller abgeräumt und sobald es halbwegs vertretbar war, dass sich der Gastgeber zurückzog, verschwanden Nina und Lennox und gingen zu Ninas Scheune hinüber. Deren Fenster lagen ja zum Glück auf der vom Bauernhaus abgewandten Seite, fern von neugierigen Blicken. Nina fragte sich kurz, ob die gerüschten Vorhänge dort, die teure Küche und das minimalistische skandinavische Bett in Lennox wohl unangenehme Erinnerungen wecken würden, aber er sagte kein Wort dazu. Stattdessen packte er Nina und küßte sie atemlos, sobald sie zur Tür herein waren. Dann führte er sie nach oben und zog sie mit raschen, geschickten Handgriffen aus. Als sie beide nackt waren, legte er sie aufs Bett. »Du...« sagte Nina überrascht und starrte ihn an. »Du bist es also.« Er hielt ihrem Blick stand, sah sie an, während seine Hände über ihren Körper fuhren. »Ja, das bin ich wohl,« sagte er verwundert, so als würde ihn die Sache genauso überraschen. »Ich wollte...« »Ich hatte das wirklich nicht geplant, aber ich muss...« »Einfach ständig an dich denken. An alles über dich.« Er umfing ihr Gesicht mit den Händen und hielt einen Moment inne. Daran, wie sich deine Miene verändert, wenn du in deinem Wagen zum Lesen die Füße hochlegst und ganz still da Dann leuchten deine Augen, und ich habe keine Ahnung, wo du in Gedanken gerade bist. Es könnte überall sein, ganz weit weg. Du ziehst dich in einen Teil von dir zurück, zu dem ich nie Zugang finden werde, und das macht mich wahnsinnig. Und wie du hierher gekommen bist. Du bist einfach hoch in den Norden gefahren und hast dein Leben von Grund auf geändert. Meine Familie dagegen lebt hier schon seit vier Generationen. Was du getan hast, wäre mir nie in den Sinn gekommen, einfach etwas anderes zu machen und neu anzufangen. Unglaublich. Dabei bist du doch so ein kleines Persönchen. Man denkt nicht, dass sowas in dir steckt. Und dieser Zugführer, die Sache mit dem hat mich schier wahnsinnig gemacht. Tut mir leid. Ich war einfach eifersüchtig. Nina hatte ein Gefühl, als müsste ihr das Herz in der Brust zerspringen. Ich, ich konnte einfach nicht. Ich wollte mich nicht schon wieder auf eine dumme Schwärmerei einlassen, auf eine neue Energieverschwendung, die ja doch zu nichts führt und nach der ich mich wieder total bescheuert fühlen würde. Und du hast mich schließlich behandelt wie eine Idiotin. Weil ich selbst ein Idiot bin. Nina schloss die Augen. »Bitte küss mich. Jetzt sofort. So richtig fest, wie du es tust.« Seine Miene verfinsterte sich. »Kate«, sagte er. Nina verzog das Gesicht. »Kate mochte es nicht, wie ich im Bett war. Ich war ihr zu rau.« Auf seiner Miene zeigte sich ein verletzlicher Ausdruck, der ganz untypisch für ihn war. Nina bekam feuchte Augen, als sie Lennox anblickte und erkannte, dass in ihm etwas zerbrochen war. Die Menschen sind so unterschiedlich, sagte sie leise, aber eindringlich. Jedem gefällt etwas anderes, und das ist doch okay. Ich denke, was ich mag, bist du, und zwar sehr. So siehst du aber gar nicht aus, murmelte er verlegen. Das Äußere eines Menschen sagt doch nichts darüber aus, wie er wirklich ist. Versetzte Nina frech und streckte ihm die Zunge raus, was ihm endlich ein Lächeln entlockte. Nein, vermutlich nicht, gab er zu. Könnten wir jetzt bitte mit dem Reden aufhören? Das taten sie. Und auch danach gab es kein Lachen, Witzeln und Smalltalk. Sie pressten sich einfach atemlos aneinander, und Lennox lehnte den Kopf an Ninas Hals, wo seine Bartstoppeln ihre zarte Haut berührten. Er war ein wenig überwältigt von dem, was sie gerade getan hatten, beinahe erschrocken. Ninas Herz raste immer noch. Sie war etwas von der Spannung losgeworden, aber der Druck baute sich schon wieder in ihr auf, während sich auf ihrer Brust tiefrote Flecken zeigten. Was sie da gemeinsam erschaffen hatten, war eine Überraschung gewesen, etwas völlig Neues. Obwohl Nina das selbst nicht gewusst hatte, hatte es wohl tief in ihr gesteckt. »Darf ich noch bleiben?«, flüsterte Lennox am Ende. »Ja«, antwortete Nina kurz angebunden. Sie sagte nicht Danke oder Bitte, weil sie sich plötzlich wie eine ganz andere Nina in einem völlig neuen Kontext fühlte. Und sie wusste nicht, wie lange das wohl anhalten würde. Kapitel 32 Während der Tage nach der Feier wurde die Sache irgendwann langsam lächerlich. So konnten sie nicht weitermachen, sonst würde Nina nicht nur am Ende im Krankenhaus landen, sondern auch noch pleite gehen. Außerdem hatten Lennox und sie noch gar nicht darüber gesprochen, was sie hier eigentlich taten. So durfte es wirklich nicht weitergehen. Aber Nina kam einfach nicht dagegen an. Sie konnte an nichts anderes... an keinen anderen mehr denken. Sie konnte nicht mehr mit Geld umgehen und funktionierte bei der Arbeit nicht vernünftig, weil sie allen nur noch Anais Nin empfahl. Die Gattin des Pfarrers hatte zwar pikiert reingeschaut, das Buch aber nicht zurückgebracht. Erschrocken musste sich Nina eingestehen, dass sie sich Tag für Tag mehr in ihn verliebte, während sie seine Sprache zu sprechen lernte. Dagegen kam sie einfach nicht an. Sie hatte sich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Nina konnte nicht mehr klar denken, war wie im Rausch. Aber dass sie Lennox mit solcher Inbrunst verfiel, machte sie auch angreifbar. Ihr wurde klar, dass sie es nicht würde ertragen können, wenn er für sie nicht genauso empfand. »Wir sind so unterschiedlich«, sagte Nina am Telefon. »Ehrlich gesagt ist es …« »Ich weiß auch nicht.« »Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja bloß Sex.« Meine Güte, aber Sex ist doch alles, hauchte Sorinda. Erzähl mir mehr. Ich werde dir mit Sicherheit nicht mehr erzählen, empörte sich Nina. Erstens bist du widerlich und zweitens bekomme ich dann ja nur wieder Lust, sofort zu ihm rüberzugehen. Und ich muss wirklich ein paar Stunden schlafen, sonst fahre ich meinen Lieferwagen noch in den nächsten Graben. So habe ich Lennox schon bei unserer ersten Begegnung eingeschätzt, behauptete Sorinda. hast du gar nicht. Und ob. Er ist genau der Typ dafür, äußerlich ganz zugeknüpft und darunter brodelnd und sexy. Diese ganzen unterdrückten Gefühle. Hör auf damit, rief Nina. Das halte ich einfach nicht aus. Ich habe keine Ahnung, was er eigentlich fühlt, und das treibt mich in den Wahnsinn. Oh, Süße, murmelte Surinder zerknirscht. Tut mir leid, mir war nicht klar … Ich hatte gar nicht begriffen, dass du dich in ihn verknallt hast. Hab ich auch nicht, erwiderte Nina in der Panik aufstieg. Hab ich nicht. Das darf ich nämlich nicht. Das werd ich nicht. Klar, deshalb klingst du auch ganz normal und entspannt, wenn du über ihn sprichst. Na komm schon, hast du dich bei Marek auch so gefühlt? Nein, sagte Nina, aber mit Marek habe ich ja auch nicht geschlafen. Glaubst du, dass es bei ihm so gewesen wäre? Nina schwieg einen Moment, bevor sie antwortete. »Bisher war nichts auch nur annähernd wie das hier.« »Na also.« »Wir haben ja noch nicht einmal über seine Ex-Frau gesprochen. In die ist er bestimmt immer noch verliebt. Wir haben noch über gar nichts gesprochen.« »Bist du hundertprozentig sicher, dass du dir über die Sache nicht zu sehr den Kopf zerbrichst?« »Ich bin vielleicht bald obdachlos,« stöhnte Nina, und schaute sich in ihrer hübschen kleinen Scheune um, während ihre Tränen auf die teuren Laken fielen. »Kate ist bestimmt super, während ich einfach nur zur Abwechslung diene und eben vor Ort bin. Ich bin praktisch, das ist alles. Vielleicht habe ich mich zu überstürzt auf das alles eingelassen.« »Das ist doch nicht dein Fehler. Wenn er ein Arschloch ist, dann musst du dich damit irgendwann auseinandersetzen. Aber wenn er ein netter Kerl ist, der einfach nur eine schwere Zeit durchmacht...« dann ist er es vielleicht wert, dass du dranbleibst. Ich glaube, er hat mich verdorben, sagte Nina jetzt leise. Sie hatte eigentlich erwartet, dass Sorinda protestieren würde, doch das tat ihre Freundin nicht. Kapitel 33 Hättest du vielleicht Lust auf einen Spaziergang? Lennox blickte sie befremdet an. Ein was? Es war fünf Uhr dreißig an einem klaren, windigen Sonntagmorgen. Lennox zog sich gerade an, während Nina erschöpft, angenehm matt im Bett lag. Ein Spaziergang, du weißt schon, bei dem man Natur und Landschaft genießt. Indem man darin herumläuft? Mhm. Aber das mache ich ja sowieso den ganzen Tag. Nina setzte sich auf. Na dann lass mich doch mitkommen, das wäre wie ein Ausflug. Lennox runzelte die Stirn. Nina war sich dessen mehr als bewusst, dass sie noch nie gemeinsam irgendwo hingegangen waren. Sie waren nicht im Pub gewesen und hatten sich auch noch nie zusammen in der Bäckerei eins von diesen leckeren Wurstbrötchen geholt. Wie gern hätte sich Nina dort mit Lennox auf die Mauer draußen gesetzt, um wie Jugendliche beim Verspeisen ihrer Brötchen mit den Beinen zu baumeln, während Parsley nach den Krümeln schnappte. Sie waren noch nie in den Land Rover gesprungen, um sich auf den Weg zu einem romantischen Picknick zu machen oder Hand in Hand am Ufer von Loch Ness entlang zu spazieren. Nina sah Lennox dabei zu, wie er in ein frisches Drillichhemd schlüpfte. Inzwischen war ihr klar, dass draußen wohl Minusgrade herrschen mussten, bevor er einen Pullover darüber zog. Nina hörte, wie er in die Küche ging, wo er sich aus einem Topf auf dem Herd schweigend Kaffee in einen Thermosbecher goss. Frühstücken würde er später. Kurz darauf öffnete er die Haustür und zog seine schweren Arbeitsstiefel an. »Du kommst also nicht mit?« rief er irgendwann zu ihr hinüber. Nina sprang auf. »Doch!« rief sie und zog sich begeistert an. Sie griff nach ihrer Jacke am Haken und sauste hinter ihm her. Als sie in den bitterkalten Morgen hinaustraten, kam Parsley von seiner Hundehütte aufgeregt herbeigelaufen. und Nina begrüßte ihn mit viel Trara. Lennox verschwand noch einmal im Haus und kam mit einem zweiten Becher heißem, schwarzem Kaffee mit Zucker wieder heraus, den er ihr wortlos reichte. Über den Feldern hing Morgennebel, und die erwachenden Vögel zwitscherten in den Hecken, als sie vorbeimarschierten. Warm eingepackt und mit ihrem dampfenden Kaffee in der Hand versuchte Nina mit Lennox langen Schritten mitzuhalten. Als erstes steckte er den Kopf zum Kuhstall hinein, um sicher zu gehen, dass beim Melken auch alles in Ordnung war. Rory nickte ihm kurz zu. Dann ging es weiter zu den oberen Weiden, wo er nachsah, ob die Schafe noch genug Gras hatten. Als die Sonne über den Hügeln in der Ferne in zauberhaftem Rosa aufging, entfuhr Nina ein Keuchen, doch Lennox zog ungerührt weiter sein Morgenprogramm durch. Er vergewisserte sich, dass der Zustand eines bröckelnden Mäuerchens im Moment noch annehmbar war und überprüfte die Zäune auf Schäden durch Wild. Als er gerade damit beschäftigt war, entdeckte Nina nur ein paar Meter weiter ein gepunktetes Kitz, das den Kopf angehoben hatte und dessen Nase aufgeregt zuckte. Seine großen braunen Augen blitzten auf, während es sie eine Sekunde lang anstarrte, dann wandte es sich ab und sprang davon. »Wow!« rief sie aus. »Hast du das gerade mitgekriegt?« »Das Reh?« fragte Lennox ungläubig. »Diese Mistviecher wird man einfach nicht los.« »Aber hast du nicht gesehen, wie schön es war?« »Verdammte geschützte Arten«, knurrte er. »Eine romantische Seele bist du wirklich nicht«, seufzte Nina verzweifelt und schaute ihm weiter bei der Arbeit zu. Sorgfältig reparierte Lennox ein winziges Loch im Zaun mit einem Stück Draht und der Zange an dem Schweizer Taschenmesser, das er aus der Tasche gezogen hatte. Er blickte Nina in die Augen, und ihr wurde klar, dass sie gerade einen Fehler gemacht hatte. Offenbar war sie wohl nicht die Erste, die so etwas zu ihm gesagt hatte. »Hm«, machte er. »So war das nicht gemeint«, fügte Nina schnell hinzu. »Ich fand das Kitz einfach nur so schön.« Wütend verschränkte Lennox die Arme. »Weißt du, die Bäume von hier bis hoch nach Sutherland, die sind hunderte von Jahren alt. Die gibt es schon seit den Zeiten von Maria Stuart oder sogar noch länger. Darin haben früher mal Birkhühner gelebt und Igel und Goldadler und Millionen von Mücken und Käfern. Aber nein, Rehe sind natürlich viel schöner. Jeder hat den Film gesehen und fand das Kitz so süß und meint, dass die Rehe bleiben sollen.« Darum überrennen die jetzt alles und fressen ohne Unterscheidung alles, was sie finden können. Baumwurzeln, Samen, was auch immer. Deswegen sind immer weniger von diesen uralten Wäldern übrig, weil das Wild den ganzen traditionellen Lebensraum zerstört. Darum gibt es keine Rotkehlchen oder Kuckucke oder Nattern oder Asseln mehr. Aber die sind ja auch nicht so niedlich wie Bambi, nicht wahr? Nina starrte ihn an. Das war mir überhaupt nicht bewusst. »Stand das denn in keinem von deinen Büchern?« Als sie schweigend zum Hauptgebäude zurückkehrten, war Nina furchtbar besorgt. »Es tut mir leid«, sagte sie, als sie das Tor zum Vorplatz erreichten. »Was denn?« fragte Lennox. »Dass ich dich als unromantisch bezeichnet habe.« »Oh«, sagte er. »Aber das bin ich ja wohl. Kommst du mit rein?« »Ja«, antwortete Nina. Ja, ich möchte gern. Können wir reden? Lennox seufzte, als sie das Haus betraten und Nina ihm ins schicke Wohnzimmer folgte. Möchtest du nicht lieber... Was ist es, worüber du nicht mit mir reden willst? Fragte Nina. Geht es um... Deine Ex? Müde sah Lennox sie an. Nina, müssen wir diese Unterhaltung wirklich führen? Nina sah ihn lange an. Dann schüttelte sie den Kopf. »Nein, offensichtlich nicht«, sagte sie. »Tut mir leid. Ich dachte eigentlich, das hier würde dir etwas bedeuten. Aber das tut es ganz klar nicht. Wenn du mir noch nicht einmal sagen kannst, ob ich bald meine Kündigung kriege oder nicht.« Sie stand auf, um zu gehen. je, Nina, bislang ist ja nicht mal die Scheidung durch. Du solltest doch wissen, dass diese Sache nicht in meiner Hand liegt.« Das hier hat für dich also keinerlei Bedeutung? Gut. Lennox starrte sie nur an und schüttelte ungläubig den Kopf, als er sie so reden hörte. Für mich auch nicht, behauptete Nina und bereute die Worte bereits, sobald sie ausgesprochen waren. Lange herrschte Schweigen. Dann stand Lennox langsam auf, ging zur Tür hinüber und zog wieder seine Arbeitsstiefel an. Geh! »Geh bitte nicht«, bat Nina und starrte betroffen seinen breiten Rücken an. Wenn sie eins wusste über ihn, dann wie verletzlich er sich dadurch fühlte, dass Kate ihn verlassen hatte. Und direkt auf diese verwundbare Stelle hatte Nina nun gezielt. Erst hatte sie gern genommen, was er ihr zu bieten gehabt hatte, es dann aber als nicht gut genug zurückgewiesen. Genau wie davor Kate. »Ich? So habe ich das alles gar nicht gemeint.« Wirklich nicht. Ich weiß, knurrte Lennox finster. Angeblich geht es nur ums Haus, aber in Wahrheit willst du Herzchen und Blumen und solches Zeug, weil euch das alles total wichtig ist. Das stimmt doch gar nicht. So ist das überhaupt nicht. Sie sah ihn an. Kommst du, kommst du nachher zum Essen bei mir vorbei? Rory und ich gehen wahrscheinlich zu Alistair, antwortete er und wich ihrem Blick aus. Nina sah zu, wie er sich wieder abwandte, und nun stieg in ihr etwas auf, etwas, das sie zu überwältigen drohte. Eine ganze Welle aus Gefühlen und Schmerz. Als er gebückt durch den Türrahmen trat, sprach sie seinen Namen aus, seinen Vornamen. Sie hatte nicht einmal gewusst, wie er hieß, bis er es ihr gesagt hatte. »John«, rief sie leise. Er erstarrte eine Sekunde. drehte sich aber nicht zu ihr um. »Du bist so bescheuert.« »Sei still, ich weiß. Er aber auch.« »Du hast angefangen. Warum musstest du ihn denn so unter Druck setzen?« »Vielleicht ist es ja besser so. Jetzt weiß ich wenigstens, dass er nur ein knurriger Mistkerl ist.« »Ach du meine Güte, das wusstest du doch vorher schon. Niens.« Du würdest die wahre Liebe nicht einmal erkennen, wenn sie sich auf dich stürzen und dir ins Gesicht spucken würde. Ihm würde ich das auch zutrauen. Nina, jetzt wach endlich auf, brüllte Sarinda, die durch Ninas Anruf geweckt worden war. Es geht hier nicht um alberne romantische Picknicks oder Spaziergänge im Mondschein oder irgendwelches Zeug aus Büchern. Das hier ist das echte Leben. Ja, er ist schwierig und grummelig, schließlich steckt er gerade mitten in der Scheidung. Aber er ist auch sexy, finanziell unabhängig und nett. Und bis vor einer halben Stunde schien er auch ziemlich auf dich zu stehen. Oh Mann. Ich komme zu dir hoch. Du kannst doch unmöglich noch Urlaubstage haben. Hm, machte Sorinda. Was? Nichts, sagte Sorinda. Die stehen in meiner Schuld, das ist alles. Komm nicht her. Du kannst ja auch nichts ausrichten. Ich könnte mit dir zusammen rumhängen oder dir Eis kaufen, um dich aufzumuntern. Oder dir eine Kopfnuss verpassen und mit dir schimpfen, damit du dich nicht länger so dämlich aufführst. Vielleicht kommt er ja gleich noch rüber, wandte Nina hoffnungsvoll ein. Er wirkt auf mich nicht wie der Typmann, der um Vergebung bettelt, gab Sorinda zu bedenken. Kapitel 34 Nina erwischte sich spätabends dabei, dass sie verstohlen durch das kleine Fensterchen neben der Haustür spähte, um zu sehen, nur um mal zu schauen, ob sie vielleicht drüben im Haus einen Blick auf Lennox erhaschte. Sie hatten einander in den letzten Tagen kaum gesehen. Es war doch verrückt. Da hatten sie die vergangenen drei Wochen quasi splitterfasernackt miteinander verbracht und sich in dieser Zeit in all ihrer Verletzlichkeit gezeigt, sie waren einander so nahe gekommen, wie es zwei Menschen nur konnten – Und jetzt sollten sie wie Fremde auf der Straße aneinander vorbeigehen und so tun, als wäre nie etwas gewesen? Das war doch verrückt! Nina hatte ja jetzt genug Zeit, um über die ganze Sache nachzudenken. Und im Nachhinein hätte sie sich dafür in den Hintern beißen können, dass sie viel zu früh solchen Druck gemacht hatte. Sie wollte Lennox so sehr und vermisste ihn schmerzlich. Dabei ging es ihr nicht nur um den Sex, obwohl sie sich auch danach verzweifelt sehnte. Es war so, als hätte sie im Leben noch nie Schokolade gegessen, hätte dann ein Stück probiert und wollte jetzt nichts anderes mehr. Nina dachte auch mit Bedauern an das halbe Dutzend Eier zurück, das Lennox ihr manchmal vor die Tür gestellt hatte, an den hausgemachten Cider, den sie zusammen in der Küche getrunken hatten. Ebenso fehlte ihr Parsley, der sie beim Heimkommen früher oft schnüffelnd begrüßt hatte. Jetzt war er meistens mit seinem Herrchen oben auf den Weiden. Falls er doch mal in der Hundehütte lag, wenn Nina nach Hause kam, war er immer so k.o., dass er nur Träge zum Bücherwagen herüberschielte. Vor allem sehnte sich Nina aber nach diesem Gefühl von Sicherheit, das sie in Lennox Gegenwart immer gehabt hatte. Diesem Gefühl, er würde schon alles wieder in Ordnung bringen, wenn etwas passiert war. Egal, ob es sich um ein Lamm, einen Hund oder sie selbst handelte, er bekam es wieder hin. Bei ihm hatte sie sich sicherer gefühlt, als sie es sich je erträumt hätte. Jetzt warf sie noch einen letzten Blick durch das kleine Fenster und wollte den Vorhang wieder davorziehen. Da entdeckte sie drüben ganz kurz eine Spiegelung auf der Scheibe. Nina wurde klar, dass Lennox auch zu ihr herüberschaute. Ihr stockte der Atem und sie starrte ihn an. Reglos verharrte sie auf Zehenspitzen und wurde von so verzweifeltem Sehnen erfüllt, dass es jeden Gedanken, jegliche Vernunft oder Urteilskraft auszuschalten drohte, bis sie nur noch hinüber zum Bauernhaus rennen wollte. Plötzlich klapperte etwas, und Nina zuckte erschrocken zusammen. Offensichtlich war drüben in der Küche ein Teller ins Spürbecken gerutscht. Als sie wieder zum Haupthaus schaute, war Lennox weg. Sich selbst Dinge einzugestehen, war wirklich knifflig, überlegte Nina am nächsten Morgen, Dass sie es aber kaum schaffte, ein paar Zeilen zu lesen, brachte das Fass zum Überlaufen. Lennox konnte ihr, wenn es denn sein musste, den Sex wegnehmen, ihren Seelenfrieden, ihre Hoffnung auf ein bisschen Glück, ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage. Aber niemand nahm ihr das Lesen. Sie sollte hier verschwinden, dachte sie kühn. Sie könnte nach Orkney fahren und dort neu beginnen. Schließlich hatte sie schon einmal einen Neustart gewagt und könnte es wieder tun. Nina wollte noch einmal von vorne anfangen, weit weg von diesem Ort, vom Getratsche und den neugierigen Blicken und der Qual solcher Nähe zu einem Mann, für den sie so viel empfunden hatte. Sie versicherte sich selbst, dass sie auf jeden Fall abreisen würde, dass die Ankündigung ihres Weggangs nicht das letzte Ass sein würde, das sie nur ausspielte, um in Wahrheit zu erreichen, dass Lennox zur Vernunft kam und sie anflehte, doch zu bleiben. Nein, sie würde für sich selbst einstehen. wieder einmal Nina zog ein Kleid an, für das es eigentlich nicht warm genug war, schminkte sich mit zitternder Hand die Lippen, um ein Selbstbewusstsein vorzutäuschen, das sie gar nicht empfand, und riss die Haustür auf. Da stand Lennox vor ihr und stützte sich mit seinen großen Händen am Türrahmen ab. Nina zuckte zusammen. Oh. Nina, sagte er mit gequälter Miene. Ich kann das nicht. Ohne dich halte ich es einfach nicht aus, das schaffe ich nicht. Bitte, es tut mir leid. Schon klar, ich bin schwierig, das weiß ich auch. Aber gib mir doch noch eine Chance. Ich will bloß eine zweite Chance, bitte. Mehr brauchte er nicht zu sagen. Nina packte ihn und zog ihn zu sich heran. Was auch immer geschehen würde, sie konnte einfach nicht loslassen, konnte ihn sich nicht aus dem Kopf schlagen. Lennox hatte Spuren in ihr hinterlassen. tief in ihr drin, ob sie nun wollte oder nicht. Sie hatte längst keine Wahl mehr. Als sie sich ihm in die Arme warf, drückte er sie so fest, dass ihr beinahe der Atem stockte. Ihr Herz raste, und plötzlich brach ein Gefühl über sie herein, mit dem sie nicht gerechnet hatte. Es war mit nichts vergleichbar, was sie je in einem Buch gelesen oder in ihren Träumen und Fantasien heraufbeschworen hatte. Lennox beugte sich qualvoll langsam zu ihr hinunter, und sie reckte sich ihm sehnsüchtig entgegen, wollte ihn endlich wieder auf ihren Lippen schmecken. Er lächelte sie an, weil er ganz genau wusste, was sie empfand und was es bedeutete. Aber dann zuckte er auf einmal zurück, und jetzt hörte Nina es auch. Auf der Zufahrt zum Hof näherte sich ein Fahrzeug. Mit einem bedauernden Lächeln dachte sie bei sich, dass es wohl ein Futterlieferant oder der Tierarzt sein musste, aber Lennox erkannte das Geräusch des Wagens offensichtlich und schüttelte den Kopf. Mit schmerzerfülltem Blick trat er einen Schritt zurück. »Oh, Nina, es tut mir leid«, sagte er. Sie verstand nicht gleich, was er meinte. »Es tut mir so leid.« Dann fuhr ein weißer Land Rover Evoque auf den Vorplatz und ließ die Hühner davon stieben, als er wenig elegant zum Stehen kam. Kapitel 35 Aus den Schatten der Scheune heraus beobachtete Nina, wie eine Frau ausstieg. Erstaunlicherweise war Kate ziemlich genau so, wie Nina sie sich vorgestellt hatte. Sie hatte blonde Locken, die sie in einer Art Boho-Stil trug und sah umwerfend aus. Ehrlich gesagt passte sie auf den ersten Blick überhaupt nicht zu Lennox. Aber als die beiden nebeneinander standen, hatte es dann doch was. Nina erkannte, dass Lennox mit seiner großen, schmalen, breitschultrigen Gestalt den perfekten Hintergrund bot, um Kates schlanke, kurvige Figur zur Schau zu stellen. Sie bildeten einen attraktiven Kontrast. Nina erstarrte, als Kate ihren Ex-Mann auf beide Wangen küsste. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Sich zu verstecken kam ihr lächerlich vor. Sollte sie hinausmarschieren und darauf bestehen, als Lennox Freundin vorgestellt zu werden? Nein. das würde die Situation nur noch schlimmer machen. Außerdem beschrieb es auch gar nicht korrekt, was Nina mit ihm gerade durchlebte. Es war nur ein alberner, kindischer Ausdruck für das, was sie empfand, wenn sie ihm nahe war. Er war für sie zugleich wie die Sonne und wie ein Sturm, der sie durchrüttelte. Mit klopfendem Herzen schluckte Nina. Dann kam Kate mit entschlossenen Schritten auf sie zu und lächelte sie an, wobei ihre schönen Zähne zu sehen waren. Nina war das Ganze furchtbar unangenehm. In einem anderen Leben, einer anderen Welt, hätte sie diese Frau wohl gemocht, obwohl sie beide unterschiedlicher kaum sein könnten. Jetzt sah Nina allerdings nur, was ihr selbst im Vergleich fehlte. Sie selbst trug kein Outfit, bei dem alles sorgfältig darauf abgestimmt war, bloß nicht zu gut zueinander zu passen. Auch ein so dezentes Make-up, dass man es kaum bemerkte, war bei ihr nicht zu finden – Nina wusste, dass so etwas genauso viel Arbeit machte wie ein sichtlich geschminktes Gesicht. Aber vor allem traf Nina die Erkenntnis, was für eine lange gemeinsame Vergangenheit die ehemaligen Eheleute verbannt. Einst waren Lennox und Kate Arm in Arm durch Edinburgh geschlendert und hatten sich zusammen die Zukunft ausgemalt, hatten einander sogar genug geliebt, um zu heiraten. Die Vorstellung, dass Lennox sich vor eine ganze Schar Menschen hinstellte und einer Frau das Ja-Wort gab, löste in Nina ein merkwürdiges Gefühl aus. Sie war zutiefst eifersüchtig und verstimmt. »Hi«, sagte Kate mit entwaffnender Herzlichkeit, aber es lag auch etwas Berechnendes in ihrer Begrüßung. Nina spürte, dass sie abgecheckt wurde, von der Marke ihrer Schuhe bis hin zu ihren leicht angeknabberten Fingernägeln. Das Nägelkauen ging bei ihr oft mit stundenlangem Lesen einher. »Darf ich reinkommen?« Nina versuchte, sich in Erinnerung zu rufen, dass diese Frau hier war, um ihr wegzunehmen, was sie unbestreitbar längst als ihr Zuhause ansah. Es gab keinen anderen Ort, an dem Nina stattdessen leben wollte, keine andere Arbeit, die sie lieber tun wollte, und hier wohnte der einzige Mann, dem sie im Leben je mit Haut und Haaren verfallen war. Kate sah sich in der Scheune um und musterte missbilligend die Bücherstapel in den einst so ordentlichen Regalen, die verstreut herumliegenden Kissen, die Nina für das minimalistische Sofa gekauft hatte. »Gefällt mir, was Sie daraus gemacht haben,« bemerkte sie in einem Tonfall, der vorgeblich witzig klingen sollte, in Wirklichkeit aber alles andere war. »Äh, ich weiß, ich meine, mir ist schon klar, dass ich keinen langfristigen Mietvertrag habe und so,« sagte Nina, und fragte sich im selben Augenblick, warum sie eigentlich vor dieser Frau Katz buckelte, selbst wenn es in deren Macht stand, sie zu ruinieren. Kate wedelte mit der Hand. »Ah ja, mein Mann hatte noch nie ein Händchen fürs Verhandeln. Mich wundert, dass der verdammte Hof überhaupt noch steht.« Sie musterte Nina von oben bis unten, und die junge Buchhändlerin fragte sich mit hochroten Wangen, ob sie wohl Bescheid wusste. Und warum sagte Kate denn immer noch »mein Mann«? »Und, wie finden Sie Karen Fief? »Äh, interessant.« Nina fand nicht die rechten Worte, um auszudrücken, wie viel sich für sie in der kurzen Zeit seit ihrer Ankunft hier verändert hatte. »Ein echtes Kaff, oder?« sagte Kate. »Ich konnte es damals nicht fassen und war noch nie so glücklich wie in dem Moment, als ich wieder weg war. Sie ziehen ja auch bald weiter, habe ich gehört.« »Äh, haben Sie das?« Kate runzelte die Stirn. Leslie aus dem Ort hat erwähnt, dass sie die Orkney-Inseln angedacht haben. Gott, das klingt ja noch schlimmer als hier. Wo leben Sie denn? fragte Nina. Oh, ich … Sie führte den Satz nicht zu Ende. Sagen wir einfach, dass ich Pläne habe, fügte sie schließlich hinzu. Und jetzt will ich mal sehen, was zum Teufel Lennox im Schilde führt. Sie wandte sich zur Tür um und hielt nur noch einmal inne beim Anblick eines etwas schmuddeligen, aber wirklich hübschen Vorlegers. Er stammte von einem Flohmarkt, an dem Nina mit ihrem Bücherwagen teilgenommen hatte. »Lennox! Wann zum Teufel pfeilst du denn endlich deinen Kampfhund zurück?« rief Kate beim Verlassen der Scheune. Lennox stand immer noch mit verlegener Miene draußen auf dem Vorplatz. »Parsley?« Kate prustete. »Nein, ich meine doch nicht den verdammten Parsley. Dieser Hund würde jeden Einbrecher zu Tode knutschen. Ich spreche von Raynald.« Der macht bloß seine Arbeit, entgegnete Lennox. Indem er mich aushungert, sagte Kate. Lennox schloss kurz die Augen. Könnten wir darüber vielleicht drinnen reden? Nina fuhr mit dem Lieferwagen nach Pattersmith. Düster gestimmt, wie sie war, verkaufte sie nur wenige Bücher. Man sah ihr die miese Stimmung an und sie konnte sich einfach nicht konzentrieren. Konnte sich selbst den Kindern zuliebe kaum ein Lächeln abbringen. Sie wünschte wirklich, sie hätte Parsley mitgenommen, dann hätte wenigstens einer in ihrer Umgebung gute Laune gehabt. Die Fantasie drohte mit Nina durchzugehen. Was braute sich wohl auf dem Bauernhof zusammen? Würde Lennox Kate einfach alles überlassen? Vielleicht schon. Womöglich hielt er das ja für das Einfachste oder für das Richtige. Aber Nina konnte sich seine Ex wirklich nicht dabei vorstellen, wie sie einen Hof leitete oder möglicherweise... Ein noch finsterer Gedanke kam Nina in den Sinn. Immerhin war Kate einfach atemberaubend. Und Lennox auch. Und eventuell … Schließlich hatte es ja früher mal zwischen ihnen geknistert. Nina seufzte und verkaufte geistesabwesend eine brandneue Hardcover-Ausgabe zum Preis eines Taschenbuchs. Fischverkäufer Innes versuchte, sein begeistertes Strahlen zu unterdrücken und verschwand eilig aus dem Bücherwagen. Nina aß im Pub früh zu Abend, in Begleitung von Edwin und Hugh, die sich immer freuten, wenn sie vorbeischaute. Allerdings erwähnten die beiden Männer, dass sie Mrs. Lennox gesehen hatten und fragten, ob sie oben auf dem Hof gewesen sei. So eine nette Frau, so hübsch. Nina konnte es nicht länger ertragen und machte sich schließlich schweren Herzens mit ihrem Bücherwagen auf den rumpeligen Weg zurück nach Hause. Die noch-Eheleute standen wieder auf dem Vorplatz. und hatten sich offenbar gerade angeschrien. Parsley war nirgendwo zu sehen. Lennox stand da und hatte flehend die Hand ausgestreckt, während Kate ganz rot im Gesicht war. Im Eifer des Gefechts wirbelten ihre schönen blonden Locken durch die Luft. Weil Nina nun nicht damit rechnete, dass sie für ihren Wagen Platz machen würden, hielt sie lieber ein Stück weiter vorne und stieg aus. »Und was ist das?« kreischte Kate und deutete auf den Bücherwagen. Hast du den etwa für deine Geliebte gekauft? Die du in meiner verdammten Scheune einquartiert hast? Ah, dachte Nina. Was eigentlich als ruhiges und geordnetes Treffen zum Regeln ihrer Angelegenheiten gedacht gewesen war, war offenbar unerwartet eskaliert. Was zum Teufel, brüllte Kate, während Nina näher trat. Wer um alles in der Welt sind sie? Ich habe sie für ein verhuschtes kleines Ding gehalten, für eine graue Maus, die keinen Ärger macht. Nicht für jemanden, der sich die Ehemänner anderer Frauen krallt. Nina bot ihr die Stirn. Ich dachte, sie lassen sich scheiden. Kate schniefte. Naja, er ist jedenfalls unverbesserlich, das müssen sie doch gemerkt haben. In ihm steckt kein Funkenpoesie, er hat keine Seele. Wie können sie das nur ertragen? Langsam umrundete sie den Lieferwagen und schnaubte, als sie die Aufschrift entdeckte. Happy ever after? Haha. Ha. Wirklich sehr komisch. Ein Happy End ist verdammt selten. Nina biss sich auf die Lippe. Sie wollte nicht zugeben, dass Kate damit durchaus Recht haben könnte. Kate ging weiter, stolzierte über den Hof, als würde ihr alles hier gehören. Nina wollte gar nicht wissen, ob das womöglich sogar der Fall war. Lennox stand wie erstarrt da und beobachtete die Szene beklommen. »So, was ist denn Ihre Mission im Leben?« Fahren Sie einfach so durch die Gegend und halten nach angeschlagenen Ehen Ausschau? Hör auf damit, Kate! »Lennox' Stimme war schneidend.« »Wieso? Ich habe doch wohl das Recht, ein paar Fragen zu stellen, oder nicht? Obwohl es dir natürlich lieber wäre, wenn ich mich für immer in irgendeine Bruchbude verkriechen und dich nicht mehr belästigen würde.« »Kate, wie oft willst du das denn noch durchkauen?« Er klang müde. Das hier ist der Hof meiner Familie, der mir durch meine Geburt zusteht. Und die Arbeit hier ist ein ganzes Leben, bla bla bla. Ja, und genau deshalb bist du ja so ein langweiliger, miesgelaunter alter Mistkerl, der nie mit mir in den Urlaub fahren konnte. Du konntest dir ja noch nicht mal ein Theaterstück angucken oder einen Abend im Restaurant genießen oder irgendetwas anderes machen, was auch nur im entferntesten Spaß macht. So bin ich einfach nicht. Woher willst du das denn wissen, wenn du die ganze Zeit hier feststeckst? Oh, zumindest hast du dabei ja Gesellschaft. Mal im Ernst, Lennox, musste es denn genau vor der eigenen Haustür sein? Hättest du nicht wenigstens eine halbe Meile weiter wegsuchen können? Als faul hätte ich dich nun wirklich nicht eingeschätzt. Red nicht so über sie. Kate rollte mit den Augen. Ich glaube, diese berechnende Dame kann sich ganz gut selbst verteidigen. Es reicht. Wütend marschierte Lennox auf sie zu. Kate lächelte ihn bloß an. Sie wusste offenbar ganz genau, wie sie ihn in Rage brachte, dachte Nina. Kate war so schön und zauberhaft und talentiert, so selbstbewusst. Nach all diesen Eigenschaften hatte sich Nina stets gesehnt, hatte andere immer darum beneidet. Und doch war jetzt Kate diejenige, die schäumte und fauchte in wütendem Schmerz. Schon seltsam. Kate trat einen Schritt an Nina heran. »Dann schauen wir uns ihr kleines Hobby doch mal an. Sie darf also ein kleines Hobby haben, wie ich sehe, Lennox. Nur meine Schmierereien haben dir nicht gepasst.« »Nein«, sagte Lennox. »Es ging einfach nur darum, dass du dich nie festlegen wolltest. Erst war es Keramik, dann Malerei, dann Innendesign. Du bist nie bei irgendetwas geblieben.« »Aber doch nur, weil ich zu Hause keinerlei Unterstützung bekommen habe.« wo ich immer allein gehockt habe, da du zu jeder Tages- und Nachtzeit unterwegs warst. Lennox sah traurig aus. Irgendwann hattest du mal davon geträumt, hier zu leben, sagte er leise. Ja, da kann man mal sehen, wie dumm ich war. Kate öffnete die Tür des Bücherwagens und Nina ließ sie gewähren. Jemandem in diesem Zustand wollte sie sich nicht in den Weg stellen. Kate stieg ein und nahm die hellgrauen Wände, die hübsch arrangierten Regale und den Kronleuchter in Augenschein. Sie hielt inne, drehte sich um und schaute Nina prüfend an. »Oh«, sagte sie, »also das«, mit der Hand fuhr sie über eins der Regale. »Das ist wirklich schön.« Die Art und Weise, wie sie die Bücher berührte, verriet, dass sie gern las. Leser erkannte Nina sofort, selbst wenn sie wütend waren. Oh, entfuhr es Kate wieder, »und darum kümmern sie sich ganz allein?« »Mir geht dabei noch jemand zur Hand«, antwortete Nina leise. Als Kate bei der kleinen Metalldose, die als Kasse diente, stehen blieb, klappte ihr die Kinnlade herunter. Nina trat in den Wagen hinein, um zu sehen, was Kate da anstarrte. »Das habe ich«, begann Kate und verstummte kurz. »Ja, schon seit Jahren nicht mehr gesehen.« Es war das letzte, inzwischen ziemlich klebrige Exemplar von »Über den Dächern«. Kates Miene wurde sanfter, und plötzlich konnte Nina in ihr das kleine Mädchen sehen, das sie einmal gewesen war. Niedlich, verhätschelt, verwöhnt. Kate streckte die Hand aus. »Darf ich?« fragte sie. Nina nickte. »Das ist genau die Ausgabe, die ich auch hatte,« hauchte Kate und blätterte vorsichtig darin. »Ja, ich hatte ein Riesenglück, die in die Finger zu bekommen,« sagte Nina. »Ist schön, nicht wahr?« »Ach, an dieser Stelle verliert die Taube das Bein und sie basteln ihr ein neues aus einem Lutscherstiel.« Nina lächelte. »Und hier sind sie in der Flüstergalerie.« »Diese Szene fand ich immer ziemlich gruselig.« Kate nickte. »Oh ja.« »Und dann Galleons Ranch«, Jedes Mal, wenn ich die Geschichte wiedergelesen habe, hatte ich Angst, dass sie es nicht schaffen würden. Kate umfing das Buch mit den Händen. »Könnte ich... könnte ich das vielleicht...« »Das ist mein letztes Exemplar,« sagte Nina. »Davon kann ich mich nicht trennen, tut mir leid.« »Oh,« stammelte Kate. »Oh, das... das teile ich mir sozusagen mit einem meiner Kunden.« »Aber ich will es«, sagte Kate und zog eine hübsche Schnute. Nina sah sie an. Diese Frau war offenbar daran gewöhnt, zu bekommen, was sie wollte, und zwar immer. »Sie können es aber nicht haben«, sagte Nina sanft, »weil es jemand anderem gehört.« Lange sahen sie sich an. »Himmel«, stöhnte Kate dann und ließ sich auf einen der Knautschsäcke sinken. »Ich habe die Nase so voll von all dem.« ich bin es so dermaßen leid. Nina nickte. Das kann ich verstehen, wirklich. Wo hakt es denn? Kate seufzte. Mein Anwalt drängt mich dazu, den ganzen Hof zu verlangen, weil wir uns dann bei einer Einigung in der Mitte treffen können. Wollen Sie den Hof überhaupt? Nein, verdammt, was soll ich denn damit anfangen? Aber Lennox beharrt auf diesem einen Punkt, dass ich den Hof nicht haben kann und er sich auf keine Diskussionen einlässt. »Er ist so ein ewiger Dickschädel.« Nina setzte ein kleines Lächeln auf. »Hm, das kann ich mir gut vorstellen. Hat er Ihnen denn kein Gegenangebot gemacht?« »Er sagt immer nur, dass er auf eins von uns wartet. Aber davon will mein Anwalt nichts hören. Und in der Zwischenzeit steigen die Kosten weiter und weiter.« »Ach du liebe Güte,« stöhnte Nina, »betten Sie ihn doch einfach.« Plötzlich wurde ihr bewusst, was sie gleich sagen würde. Aber irgendwie mussten sie diese Angelegenheit doch zu einem Ende bringen. Warum bitten sie ihn nicht um die umgebaute Scheune? Ich wette, die können sie gut verkaufen oder vermieten, und dann könnten sie mit dem Geld dort leben, wo sie möchten. Kate runzelte die Stirn. Aber wenn er dazu Nein sagt, dann würde ich verlieren. Das wird er nicht, protestierte Nina. Für sie wurde immer offensichtlicher, dass Lennox zwar wortkarg, dickköpfig und stur war, sich unter seiner harten Schale jedoch ein weicher Kern befand. Im Grunde seines Herzens war er ein durch und durch guter Mensch, daran glaubte sie ganz fest, und das gefiel ihr mehr als alles andere an ihm. Kate sah sie an. Denken Sie das wirklich? In Wirklichkeit, dachte Nina, man sollte die beiden packen und mit den Köpfen gegeneinander schlagen, doch diesen Kommentar verkniff sie sich. Dann ging sie wieder nach draußen, wo Lennox wütend auf- und ab marschierte und Parsley erfolglos versuchte, seine Aufmerksamkeit zu erregen, um ihn ein wenig aufzuheitern. Finster starrte Lennox sie an. Findest du, ich sollte ihr den Hof vielleicht einfach überlassen? fragte er. Ich könnte ja auch irgendwas anderes mit meinem Leben machen, denke ich mal. Jetzt sei doch nicht albern, sie will den Hof gar nicht. Das war nur ihr Ausgangspunkt für eure Verhandlungen. Aber Reynold hat mir gesagt, da soll ich konsequent bleiben. Bisher warst du vor allem konsequent dämlich. Warum bietest du ihr nicht einfach die umgebaute Scheune an? Lennox runzelte die Stirn. Ich will aber nicht, dass sie nebenan einzieht. Sie wird auch nicht nebenan einziehen, du Holzkopf, aber sie könnte das Gebäude verkaufen oder für viel Geld als Ferienhaus vermieten. Lennox schaute sie an. Und wo willst du dann hin? Eins nach dem anderen, bitte. Lennox seufzte. Im Ernst? Du glaubst, das könnte klappen? Geh in den Lieferwagen und regel das, befahl Nina. Jetzt sofort, bevor die bösen Anwälte noch alles ruinieren. Während Nina auf dem Vorplatz auf einer niedrigen, von der Sonne warmen Steinmauer hockte, kam Parsley herüber und legte ihr den Kopf in den Schoß. Ich weiß. sagte sie und streichelte ihm die Ohren. »Ich auch, Paas, ich auch.« Aus dem Bücherbus war kein Laut zu hören, und die beiden befanden sich schon ziemlich lange darin. Nina stieß ein Seufzen aus. »Was um alles in der Welt machten die da bloß? Fanden sie etwa gerade wieder zusammen? Sprachen sie über ihre gemeinsame Zukunft? Oder hatte Lennox Kate in der Sekunde, in der er ihr gegenübergetreten war, womöglich doch alles überschrieben?« Himmel, und hier draußen wurde es langsam kalt. Schließlich kam Lennox mit bleicher Miene heraus, sah Nina an und nickte. Und? fragte sie. Ich hab ihr. Ich hoffe, das macht dir nichts aus, aber. Ich hab ihr gesagt, dass sie die Scheune haben kann. Es tut mir so leid, Nina. Nina seufzte. Sie wartete einen Moment ab, damit er ihr den Vorschlag unterbreiten konnte, zu ihm ins Bauernhaus zu ziehen, aber das machte er natürlich nicht. Warum sollte er auch, wenn sie erst seit ein paar Wochen zusammen waren? Sie hatten ja noch nicht einmal Zeit gehabt, darüber zu reden, was da eigentlich zwischen ihnen lief. Also, natürlich nicht. Nina dachte wieder an die Orkney-Inseln und bekam einen ganz trockenen Mund. »Oh«, fügte Lennox beiläufig hinzu. Außerdem wollte sie eins von deinen Büchern. Verblüfft sah Nina zu ihm auf. Und hast du es ihr gegeben? Es herrschte lange Schweigen, während er sie ansah. Natürlich nicht, antwortete er dann barsch. Ich habe ihr gesagt, ein Buch von dir bekommt sie nur über meine Leiche. Nina schaute zu ihm hoch und lächelte. Die Anspannung war endlich verflogen. Äh, eine Tasse Tee? Genau in diesem Moment sauste ihr letztes Exemplar von »Über den Dächern durch die Luft«. Es war mit solcher Wucht geschleudert worden, dass es gegen die feuchte Mauer prallte und in den matschigen Pferdetrog fiel. Schockiert fuhren Lennox und Nina herum und sahen Kate mit boshaftem Gesichtsausdruck aus dem Wagen rauschen. »Alles kriegen Sie nicht! Nicht alles!« Sie sprang in ihr Auto und fuhr davon. Obwohl sie das Buch zu retten versuchten, war es unwiederbringlich ruiniert. »Es tut mir so leid,« sagte Lennox. »Ich besorg dir ein neues.« »Die sind so selten wie ein weißer Rabe,« murmelte Nina. »Naja, vielleicht war es in meiner Erinnerung sowieso besser.« Sie sahen einander an. »Kommst du mit rein?« Lennox schüttelte den Kopf. »Ich bin für heute noch nicht fertig, weil ich Nigel versprochen habe, für ihn etwas zu erledigen.« Seine Motorsäge ist nämlich kaputt. »Worum geht es denn?« Lennox schüttelte den Kopf. »Es wird dir nicht gefallen. Deshalb habe ich heute Morgen auch bei dir vor der Tür gestanden, weil ich an diese Aufgabe gedacht habe. Darf ich vielleicht mitkommen? Wenn du möchtest.« Während der Fahrt schwiegen sie. Parsley legte seinen Kopf auf Ninas Knie und schaute mit seinen großen Augen zu ihr hoch. Nina erkannte erst, wohin sie fuhren, als sie in die vertraute, von Wildblumen gesäumte Straße einbogen. Sie dachte an ihren Unfall hier zurück, der ja zum Glück doch keine rechtlichen Konsequenzen nach sich gezogen hatte, aber dafür so viel anderes. Was? entfuhr es ihr, und ihr Herz begann heftig zu klopfen. Es … »Es geht um diesen Baum«, erklärte Lennox und sah sie aufmerksam an. »Der ist krank und muss gefällt werden. Sonst stellt er eine Gefahr dar, das habe ich dir ja schon gesagt.« Nina biss sich auf die Lippe. »Verstehe«, murmelte sie. Vorsichtig horchte sie in sich hinein, um zu sehen, wie es ihrem Herzen dabei erging. Sie war traurig, wurde ihr klar, aber nicht untröstlich. Während Lennox hinten Axt und Kettensäge aus dem Land Rover holte, ging Nina zum Baum hinüber. Sie sah, dass Mareks Bücher als Stapel am Stamm lehnten, aber dann bemerkte sie noch etwas anderes: kleine Plastikfiguren in Buchform, Bücher Schlüsselanhänger und andere Darstellungen von Büchern baumelten von jedem Ast. Darauf standen Namen: Betty und George für immer, Kelly liebt Donald, und »Liebt Pete?« »Wo kommt das denn alles her?«, fragte sie verblüfft. Lennox starrte nach oben und schüttelte den Kopf. »Die Leute sind verrückt«, sagte er. Herrlich, wer macht denn sowas?« Nina umrundete den Baum jedoch mit Ausrufen der Begeisterung. »Das hier ist…« »Hier kommen Liebespaare hin«, erklärte sie. »Wie in Paris zu den Brücken mit den Vorhängeschlössern.« »Guck mal, sie hinterlassen kleine Bücher, Modelle von Büchern und Gedichte. Wie haben sie denn überhaupt davon gehört?« Im Wind klimperte der Baumschmuck leise. »Irgendjemand muss die Geschichte wohl herum erzählt haben.« »Oh, wow!« sie lächelte. »Ich glaube, das hätte Marek gefallen.« »Denkst du oft an ihn?« fragte Lennox schroff. »Nein,« versicherte Nina. Und ich werde das Ganze auch nicht mehr erwähnen. Mit der Kettensäge in der Hand stand Lennox da. Das darfst du nicht, rief Nina. Jetzt kannst du den Baum noch nicht mehr fällen. Sieh ihn dir nur an. Er ist aber krank, deshalb muss es leider sein. Aber er ist so wunderschön. Nina, sagte Lennox, dieser Baum stirbt ab. Er muss entfernt werden, weil er sich von innen heraus selbst auffrisst. Der könnte auf die Straße kippen oder auf die Gleise, deshalb muss er weg. Aber. Er schüttelte den Kopf. Nicht alles auf dem Land ist wundervoll. Und manchmal kann etwas Schönes auch gefährlich sein. Nina nickte. Aber all die Bücher. Sag mal, du scheinst Bücher wirklich für lebendige Wesen zu halten, schnaubte Lennox. Das sind sie doch auch. Lennox marschierte auf sie zu und umfing ihre Taille. Er presste sie gegen den Baumstamm und küsste sie hart und heftig. »So echt wie das hier?«, fragte er. Nina sah ihm in die Augen und lächelte provokant. »Auf andere Art und Weise?«, sagte sie. Lennox küsste sie wieder. »Und jetzt?« »Weißt du, ich denke, Menschen können mehr als nur eine Sache lieben.« Lennox trat einen Schritt zurück. »Was hast du da gerade gesagt?« Jetzt bemerkte auch Nina ihre Wortwahl und schlug sich die Hand vor den Mund. Sie lief rot an. Oh, ich hab nicht … Unter dem Bücherbaum sah Lennox sie bedeutungsvoll an. Hast du das ernst gemeint? Nina war die ganze Sache so unangenehm, dass sie kaum ein Wort herausbekam. Das war nicht … Ich meine … Er zögerte. Was ich sagen will, könntest du vielleicht … Irgendwann? Nina sah hoch in seine tiefblauen Augen. Das. das würde ich gern, flüsterte sie sanft. Lennox lehnte sich vor, um ihr noch einen Kuss zu geben und legte seine ganze Seele hinein. Als sie sich später wieder vom Baum lösten, fragte Nina: Du willst ihn jetzt nicht wirklich fällen, oder? Er grinste: Doch, hörst du mir eigentlich nie zu? »Nein, niemals.« »Okay«, grinste er, »dann ist es ja gut, dass ich nicht viel rede.« Nina wandte sich noch einmal zu dem Baum um. »Ich warte lieber im Auto. Das kann ich nicht mit ansehen.« »Der wird gut brennen und uns im Winter schön warm halten«, sagte Lennox. Nina schaute Fragen zu ihm auf, doch mehr sagte er dazu nicht. Als die Motorsäge aufheulte, schmiegte sie sich im Auto an Parsley, wiegte sich mit ihm im Arm vor und zurück und flüsterte ihm von Zeit zu Zeit »Oh mein Gott, oh mein Gott« ins Ohr. Während Lennox arbeitete, betrachtete sie seinen breiten Rücken. Sie war glücklich damit, Lennox einfach nur bei seiner Aufgabe beobachten zu können, auch wenn es sie traurig machte, als der Baum schließlich zu Boden fiel. Während Lennox den Land Rover mit Holzscheiten belud, wurde es langsam dunkel. Das sieht jetzt ganz schön kahl aus da drüben, klagte Nina. Ja, aber die pflanzen in ein paar Tagen schon den neuen. Den neuen was? Den neuen Baum. Du hast doch wohl nicht gedacht, dass da einfach ein Loch im Boden zurückbleibt. Weiß nicht, sagte Nina, in deren Kopf sich alles drehte wie in einer Waschmaschine. Na dann verstehst du aber nicht viel von Landschaftspflege. Da kommt ein neuer Baum hin, vermutlich ein Setzling, vielleicht ist er auch schon ein bisschen älter. Egal, jedenfalls eine Pflanze, die nicht völlig krank und zerfressen ist. Wow. Vielleicht können diese Idioten ja dann wiederkommen und da ihre Bücherdinger aufhängen. Vielleicht, Nina lächelte. Du siehst froh aus, bemerkte Lennox. Das bin ich auch, entgegnete Nina und schaute ihn an. Ist bei dir alles in Ordnung? Lennox nickte. Ich bin auch froh. Und dann sagte er etwas wirklich Überraschendes. Ich überlege mir, ein paar Tage freizunehmen. Du? entfuhr es der verblüfften Nina. Ei, normalerweise mache ich das nie, aber das hat sich ja nicht bewährt. Verlegen sah er sie an. Egal, Röri kann jedenfalls den Hof genauso gut führen wie ich. Es ist längst an der Zeit, dass er ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt. Und ich habe mir gedacht, na ja … dass ich immer schon mal auf die Orkneys wollte. Nina warf ihm einen scharfen Blick zu. Oder, ich meine, es müssen nicht unbedingt die Orkneys sein. Ich würde nur gerne einen kleinen Trip machen. Und wenn du auf den Orkneys bist, naja, dann schaue ich eben dort vorbei. Verdammt, Nina, ich glaube, ich halte es ohne dich nicht aus. Nina lächelte. Ich muss nicht unbedingt weggehen. Er sah sie an. »Hattest du nicht gesagt, dass du da ein Angebot hast?« Sie schüttelte den Kopf. »Eigentlich hatte ich ja gehofft, dass sich im letzten Augenblick vielleicht eine andere Möglichkeit ergibt.« »Die Scheune habe ich doch jetzt Kate überlassen. Dein Zuhause.« »Aber wenn ich irgendwo anders leben könnte,« sagte Nina. Er sah sie an. »Meinst du etwa das Bauernhaus?« »Dafür ist es eigentlich noch ein bisschen zu früh. Ich meine, wir kennen uns ja fast gar nicht.« Lennox runzelte die Stirn. »Doch, tun wir.« Nina lachte. Die Hühner stoben auseinander, als Lennox auf den Vorplatz fuhr und den Wagen sorgfältig parkte. Dann stiegen beide aus. »Was meinst du?« fragte Lennox vorsichtig, während Parsley aus dem Land Rover sprang und von einem zum anderen rannte. Nina schaute zu ihrem Bücherwagen hinüber. »Den müsste ich dann hier vor dem Haus stehen lassen.« Kapitel 36 Der Winter hier war kälter und dunkler, als Nina es sich je hätte vorstellen können. Es gab keine Straßenlaternen. Nichts zwischen ihr und der schweren, dunklen Decke des Himmels, die sich im Oktober über das Land gelegt hatte und sich bis zum Frühling wohl auch nicht wieder heben würde. An manchen Tagen wurde es gar nicht richtig hell. An den Bäumen hingen spitze Finger aus Eis, dichter Schnee bedeckte die Straßen, auf denen es nur noch für Land Rover ein Vorwärtskommen gab, und das Vieh pustete weiße Wölkchen in die Luft. Bei Sturm prasselte Hagel gegen die Fenster, Und man konnte eigentlich nicht viel machen, außer sich zusammenzukauern, darauf zu warten, dass die dunklen Monate verstrichen, und dabei möglichst wenig Energie zu verschwenden. Nina war hellauf begeistert. Während in einem Topf auf dem Herd langsam Suppe warm wurde, lag sie vor dem Holzofen und dachte zufrieden an Ainsley. Die Jugendliche war heute Morgen für ein Stündchen Arbeit in den Bücherwagen gerauscht, um danach eilig wieder zu verschwinden. Sie hatte Nina erklärt, dass sie sich jetzt in ihrer Freizeit noch etwas dazu verdiente, indem sie Nachhilfeunterricht gab, und das wurde wohl viel besser bezahlt als ihr Aushilfsjob mit den Büchern. Nina wartete auf Lennox' Schritte an der Tür, darauf, dass sie hörte, wie er sich mit sorgsamen Bewegungen die Schuhe auszog. Sie waren tatsächlich zusammen auf Orkney gewesen und hatten dort eine ganz wunderbare Zeit verbracht. hatten sich mit Jakobsmuscheln, Blutwurst und Austern vollgestopft, in einer knarzenden Fischerhütte geschlafen, in den großen Buchten gesegelt und sich die Nacht hindurch geliebt. Es gab keinen Tag, an dem Nina diesen großen, stillen, nachdenklichen Mann nicht besser kennenlernen wollte. Als sie dann beschlossen, wieder in ihre geliebte Heimat zurückzukehren, war es das einfachste auf der Welt, zusammen in das schöne, schlicht eingerichtete Bauernhaus zu ziehen. Nach und nach richtete Nina es heimeliger und gemütlicher ein, während Kate die Scheune zum Verkauf anbot. Nina schickte Surinda die entsprechende Anzeige jeden Tag, nur für alle Fälle. Ihre Freundin wollte am Wochenende kommen und sich die Wohnung noch einmal ansehen, nur für alle Fälle. Als Lennox schließlich nach Hause kam, klangen seine Schritte irgendwie anders. Nina und Parsley setzten sich beide erwartungsvoll auf, während er mit etwas verlegener Miene eintrat. »Was ist?«, fragte Nina und sah ihn an. Sein Begrüßungskuss zauberte ihr ein Lächeln auf die Lippen. »Nichts«, sagte er reumütig. »Was?« »Ich hab mir nur überlegt, na ja, dass an dieser ganzen Sache mit dem Lesen vielleicht doch was dran ist.« Er zog ein absolut makelloses Exemplar von »Über den Dächern« hervor. »Wo um alles in der Welt hast du das denn her?« fragte Nina begeistert. Lennox grinste. »Ich hab da so meine Methoden.« Nach dem Abendessen schenkte er ihnen beiden ein Glas torfigen Whisky ein, und Nina setzte sich wieder vor das Feuer. Lennox streckte sich am Boden aus, legte den Lockenkopf in ihren Schoß und lächelte zu ihr herauf. Auch Parsley kam und ließ sich neben ihnen nieder. Nina spürte, wie Wärme und Zufriedenheit und Glück sich aufbauten und einer Welle gleich über sie hinwegrollten. Also begann sie. Es waren einmal drei Kinder und ihre Namen waren Wallace, Francis und Delphine.